Ja, hallå, det är Adelstad Nej, Anita Raff tar inte emot någon Hon vill vara ensam för hon känner sig så ensam Vad hon gör, ja hon räknar sina minkpälsar, adjö Ursäkta, jag... Hallå, det är Adelstad Nej, Anita Raff är inte här Om hon var det så skulle jag inte säga det Men nu är hon det inte, så därför säger jag det Hon är inte här Ursäkta mig, herr Adelstad Hallå, ja. nej, Anita Raff vill inte träffa någon Fattar ni det? Ja, hon vill inte se er, hon vill inte se mig, hon vill inte se någon. Hon vill inte ens se sig själv i spegeln, adjö. Ursäkta mig, herr Adelstad, jag... Ja, men ni och vad vill ni? Jag vill prata på ord med er. Ja, då kan ni ringa mig, det går fortare. Hallå, vad? Är det Arbetsförmedlingen? Ja, vad enda in i djupaste skogen har ni gjort av den där mannen som jag bara skicka skicka hit? Är han här? Menar ni att det här som står här är han? Och kunde ni inte ha fått tag i någon som såg lite mer levande ut? Ja... Ja, Okej, okay, ni gjorde ert bästa, ja Här ber man att få en karl och så skickar de hit en gengångare Aha, smicker biten inte på mig Vad heter ni? Eh, John Gengångare eh, Jag menar, John Villeby. Ja, vad har ni här att göra? Ja, det trodde jag ni skulle tala om Ska jag behöva tänka på allting? Ja, det är ju ni som har skickat efter mig Ja, det skulle jag aldrig ha gjort Man behöver bara titta på er för att inse att det var ett misstag Och ja, ni ser inte precis ut som någon oljemålning ni heller Tyst! Ja. Det finns bara en person här som kan förolämpa folk och det är jag Ja, jag märkte Vad sa ni? Ingenting Säg inte om det där, Av mina anställda fordrar jag har respekt Ja, min herre, äh, min fru, er höghet och jag fodrar obrottslig lojalitet. Ja, hej Baron. Och framförallt klikkrohet. Ja, excellens. Är du uppfattad? Ja, jag men boss. Ja, det är bra. Eh, nu när vi förstår varandra så ska jag tala om vad, vad ni ska göra. Ja, det här är redan listat ut. Vad Jag går hem igen. Nej, hör nu ljushuvud hör på här. Jag kommer att ge er det svåraste uppdraget man någonsin haft. Vad då? Parkera en bil i Stockholm. Jag sa ett svårt uppdrag, inte omöjligt. Har ni hört talas om Anita Raff? Om. Wow. Låt bli att sparka sönder korkmatt. Oh, ni väcker vargen inom mig. Ja, ge den ledigt för idag och hör på mig. Istället. Ja, tack. Ja. Anita Raff är Sveriges gåva till Hollywood och mänsklighet. Ja, vi är alldeles för frikostiga i det här landet. För så? Ja, det borde vara Förby på så fina chakuterivaror. Har ni träffat henne någon gång? Ja, oh, nej, men jag skulle inte ha något emot att ställa mig i köen. Ni kommer att komma henne mycket närmare än så. Alltså. Under hennes besök här i Sverige ska ni nämligen vara hennes personliga livvakt. Utmärkt. Hur personlig får jag vara? Det låter ni bli. Statist. <kör> Ni ska vara exakt så personlig mot henne som mot en häst Jag förstår, jag ska gå med sockerbitar i fickorna ja, ja. Från och med idag bär ni på era axlar ansvaret för Anita Raffs säkerhet Flickan som representerar blomman bland kvinnor Ja, jag ska se till att hon får lugn och ro i rabatten Ja, precis så Som den stora stjärnan Anita så har hon ett skikt och tillbakadraget sett. Hon avskyr främmande människor och så det blir er sak att hålla folk borta ifrån henne Ja, herr Adelstad eh, Speciellt män Ja, herr Adenstad. Ja, det är bra Och nu är det lika bra att ni får träffa henne med detsamma Anita dig. kom hit ett tag Hej Adi. Ooh, hoppla får jag på par eh, Här är din personliga liv mm, Vad har ni nu kokat ihop då? Det är jag som kokar ah, Så intressant Kom närmare får jag titta på er sött nu. Jag står Henrik kvar här och tvärtom Ja ah, ni är så. Det som finns av er oh ja, jag kan tala om för att jag är 1, 64 i strumplästen Och vad är ni utan strumpor? Förkyld <laughs> Jag börjar tycka om er Kom närmare. Vad va, va, nu? Jag menar, nej, nej, nej, släpp ner mig. Jo, Hjälp. Brr, stad, jag tycker ni så att hon blyg och tillbakadragen. Ja, det är hon också tills hon träffar folk. Ja, men jag tror att ni inte vill att hon skulle träffa folk. Just det, och nu vet ni varför. Jag hatar männen. men. Jag tror det. Om ni lovar att släppa ner mig på golvet igen. Mm, för all del, Pinocchio. Åh. <skratt> oh. Det kallar jag temperament. Hur så? Ni är rykte med urskorna. Ja, oh, så ett nos. Nej, nej, inte ens ta ta en bitko gå gå, gå gå hem i spiltan. Vi ner er båda två och, och ni vill ju Jag litar på att ni bevakar denna känsliga lilla artist ordentligt. Naturligtvis. Jag kommer kommer inte få en chans. Ja, ni ska hålla henne undan för alla. Inga besök, inga intervjuer och absolut. Det är det viktigaste. Inga fotografer. Jag har förstått. Lita på mig. Ingen kommer förbi mig. är inte för säker tidningen Aftonhyenan har två pressfotografer som inte drar sig för nånting när det gäller att ta bilder. Menar ni det? Ja. Det är de två mest geniala, fyndiga, smarta, talangfulla, skickliga, energiska, beundransvärda och berömda pressfotograferna i hela Klara. Hallå, ja, det är Lindstedt och Kjellrud, de två garagerna. Fotograferna. Ha, alltså, ha. Va, va, vad sa ni? Vill ni låna en lådkamera? Nej, det är omöjligt. Det går inte. Vi, vi, ni kan ta era bilder själv, tycker jag. <går> Vem var det Anders Henry. Vad ska han en lådkamera till? Hålla låda. Prata runt. Inte jag, jag, är en bildad man. Vad då? Ta kort i bildande. <går> ja, inte när det gäller dig. Och du har inte ens så mycket vett så du kan sköta om vår fotoutrustning en gång. Jag vet i alla fall hur man sköter en fotomodell. I vår utrustning ingår ingen modell. Hon ingår i min. Carl rostad vi är pressfotografer. Varför ska du bekymra dig om en modell? Får det är inget bekymmer. Det blir bekymmer. Ja, det? När hon upptäcker att du aldrig har fel film i kameran. Det gör ingenting. Vad menar du? Jag har ingen kamera heller. Va? Det är modellen det. Om du inte har någon kamera, vad använder du då? Eh, vem har sagt att jag fotograferar? Du sa att du har en modell. Eh, hade. Alltså hade, gillar du inte? Nej. Och jag tog ett kort av den och skickade in på Missverjetteringen. Vad mm, fick för då, då? Hälsa barnbarnen. Va? Och, och du påstår att du kan fotografera? Mm. Tala om då hur du gör Jo, först dypa in under ett svart skynke Sen då? Så slutar jag kvittra Carl Gustaf Ja nej. Vet du av att världens dummaste fotograf finns i det här rummet? Ja, nu är du alldeles för självkritisk ja, jag, jag menar dig Alltså, det var inte mig Var tyst, ni hör på Ja, nu vi är pressfotografer och vi ska snoka reda på fina motiv. Vi ska alltid vara på jakt efter bra bilder. Vi är som ett par spårhundar. Vad säger de det? Buh, buh, ja, ja, ja. Håll dig lugn och låt mig förklara. I ett tidningsjobb måste man alltid vara klar och vaken. Han ska jaga fram en nesan efter marknadsnabba på alla viktiga saker som andra tidningar missar. Därför kallas han spårhund. Du kommer att bli en bra spårhund, Arne. Menar du det? Ja... Det menar jag. Den bästa spårhunden på den här tidningen. Så du tror att jag har nesa fört? Inte nesa, med öron. Vad menar du med det? Om en chef försökte klippa med så skulle han eller vad det heter. Det det räcker. Det tycker jag också. Så. Jo, vore dina öron längre så skulle de sticka upp genom hatten. Sluta prata om mina öron nu. Ja, karo. Kalla mig inte Karo du är ju spårhund. Ja, det borde du också vara. Det är jag också. Bevisa det då. Jo, igår när du hade gått till Barberan och jag inte visste det så spårade jag upp dig. Så, vad gjorde du då, då? Jag luktade på en av dina slipsar en sen sprang jag. Vad hamnade du då? I ett hönshus. Hönshus? Ja, du hade spilt ägg på slipsen. Karl Gustaf, hör han... på nu noga. En pressfotograf ska ha spårsinne som en hund. vara mm. listig som en rev, hal som nål och kvick som en väsla. Det är en riktig pressfotograf det. Mm. Var bor han på Skansen? Han bor här. Ni, ja. ja Jag menar inte dig Repetera vad jag sa Vadå? Repetera vad jag sa, sa jag har, ja. alltså En pressfotograf ska ha sol i sinne som en hund, va? Jag sa spårsinne Ja, spårsinne, just det, ja. Han ska ha spårsinne om en stund Som en hund? Som en hund, ja, ja. Vad ska han mera vara? Han ska vara hal som en tvål Som en ål Kokt eller rök, Idiot, fortsätt, vad ska han mera vara? Kvick och vissla Kvick som en vässla, sa jag Ta hon från början och glöm inte räven. Jaha, alltså ja, alltså en pressad fotograf, han ska åla som en vässla ja. Ha sinne för mina och ospå som en hund Vissla som en vässla, kvicka sig på olen och halka på tvålen Halka på tvålen, Reven då, vad är Reven? I hönshuset Vad gör han där? Gömmer sig från en källrut Tom igen Han gömmer sig från en källrut Inte det Tom, det andra, talar där om Reven Jag vill höra om Reven, förstått Reven? Just Reven Reven älskar över isen, mm. Reven älskar över isen mm. Får vi lov, får, mm. vi, får vi lov att mm. sjunga bagarens visa Säger bagaren vad står Gustav? Och, ja, nej vad menar du med att stå gapa med en bagare? Jag fotograferade en bagare en gång Hur det då? Han fastnade på plåten ah, Du är hopplös <skratt> Är jag hopplös? Ja det är du Jag som har fotograf i hela släkten Märks inte Min farbror Fabian han var fotograf oh, han. Det är ingen ursäkt Han var kanonfotograf Och hur gick det då? Han tog pangbilder Var någonstans? I Bofors <skratt> Att försöka lära dig någonting något som att köra huvudet i väggen Ja, nej. för övrigt är det alldeles uppenbart att du inte vet någonting om tidningar. Vet du vad en tidning är till för? Slå in fiski Nej. En tidning är till för att sprida nyheter. På bilder. Ja, det är rätt. Vad för bilder? På fotografernas modeller. Modeller igen. Hur kom du tillbaka dit? Då? Jag tog en taxi. Vad yrar du de? Jo, jag var med i en fototävling och man skulle leta reda på sex modeller och skicka in en foton av dem. Vad gick det då, då? Ja, alla hade sex. Vilken tidning var det? <här> eh, Damna knyppelblad, Jag vann första pris. Vad fick du? Jag fick en burk ansiktskräm och träff med Gunnar Hellström Jag är inte intresserad. Det var inte Gunnar Hellström. heller. Jag vill inte höra mer. Inte jag heller. Nu måste vi tänka på vårt arbete Ska vi göra succé som fotografer så måste vi verkligen visa att vi kan få in en riktig fullträff ja, Vi måste ta en bild som ingen annan har tagit En sån bild har jag redan Har du väl då? Ja, eh, mig till Va det här på en skinnfälld. Ah, så näpet då. Du måste ha varit en mycket vacker liten baby du. Ja det var jag. Titta. Och jag har inte förändrat mig mycket va? Eller hur? Ja, bara en hel del. Alltså, jag ska kunna skriva en bok om Inte med de öronen. Sluta svämma nu. Vi har fått ett uppdrag som kommer att sätta vår skarpsinnehet på ett hårt prov. Ja, Min skarpsinnehet alltså. Egoist. Chefredaktören vill att vi ska fotografera en filmstjärna. Vi ska ta Jörg på en skinnfälld Inte alls. Vi ska ta och plåta i Raff. Oh ja, ja, oh ja, sakta bak kan aldrig bli så lätt. Jag vet, vi behöver en stor skinnfäll. Ja, det var inte det jag menar. Fryken släpper aldrig fotografer in på livet, men det ska inte oroa oss. Nej, nej. Vi ska överlista henne Ja, ja. Vi är de sluga fotograferna. Vi är lustiga som reven. Listiga, säger jag. Vi ska spåra en ål. Vi är harala som en ål. Jag sinne för hundar. Spårskinne som hundar. Jag en väsla. Vi är kvicka som en västla. Vi är fotograferna som inte är sluga. Tala i singularis. Du är fotografen som inte är slug. För är det. Du inte slug som en fotograf. Hade sluta med det där nu. Ja, här är vi på väg att starta ett av de viktigaste uppdrag två pressfotografer någonsin har haft Och så är en av dem en fullkomlig oduglig Var inte orolig, Arne, jag ska hjälpa dig så gott och okay, gärna tyst nu. Ja, naturligtvis Ja, vi ska ta en kort repetition i kostar att fotografera Ja Du ska ta en bild av mig Så gärna, ska ansiktet vara med? Hur så? Jag tänkte bara på helhetsintrycket Jag ska ha ansiktet med Och hur dem med nacken Prata, sätt igång, ta det med blixt Ja, när är Oskar Oskar? Mm. Vill min herre sätta sig här och så får jag be min herre vika ner öronen innan du öron så tittar vi in i kameran så där, huvudet lite på sne och så rättar vi till peruken lite, de verkar dåligt limmande då tror jag. Ja, är vi klara då? Då säger vi omelett, omelett. Omelett. Omelett med skinktärningar, omelett med skinktärningar. Omelett med skinktärningar. Omelett med skinktärningar och sparris, omelett med skinktärningar och sparris. Tänker du rabbla upp hela kokboken? Du måste vara lite gladare, lite gladare om jag har be. Hur ska be. det gå till med dig framför sig? Skrattar lite så jag, skratta lite nu då. <här> Och så flyttar vi henne lite. Vart? Håll dem från ansiktet. Hör, hör du det? Och så skrattar vi så där spontant och hjärtligt igen. <hör> och jag skrattar om det är inte matstruppen vi ska fotografera. Nå, är du klar snart? Ett ögonblick, titta på mig. Jag är tacksam om man slipper. Ja, men titta på kameran, det kommer en liten fågel. Jag ser ingen fågel, men det står en stor skata bredvid kameran. Sluta kraxa. Nu kommer lilla fågel titta hit, och så ler vi. Och där kommer lilla fågeln. Mm. Och där kommer en till och en till. Det blir vi tillräckligt i familjen Ta bort fåglarna. Ge dem lite brösmjuler. Jag ska ge det jag. Och så skrattar vi. Aldrig liv. Om lätt på flingtärningen, om lätt på färdig. Karl Gustaf är den kameran eller fågelbur? Om lätt på fågelbur, om lätt på fågelbur. Bråt skogen. Om lätt på skogen, om lätt på skogen. Åh, oh, jättebra. Ja. Ja. John? Johnny? Inte nu Anita, jag är upptagen. Johnny, vad är ni upptagen av? Jag hamrar. Vad hamrar ni för någonting Johnny? Åh, ah, oh, oh, oh, oh, min tumme. Johnny, oh. varför hamrar ni på tummen? Jag vill ge den en friskare färg. Låt blir att titta på mig Det förvirrar mm, Ni menar att det var mitt fel att ni slog er på tummen Nej, nej, tass, inte alls, Den blir bara leds och titta på Sen hoppa in under hamnan. <går> Ska jag skaffa er ett, ett bandage ja, kanske? Ja, okay, ett stort Varför det? Det är för att jag har en mycket stor tumme nu Marsch vi? jag har mycket att göra Johnny! Vad är det ni har så mycket att göra med Johnny? Snälla, ni börjar inte nu igen om ni så gärna vill veta det så, så håller jag på att spika för fönstren så ingen ska kunna komma in. Nej, ja, det är alla tider så det, Johnny. Varför det? Ja, då kommer ju ingen att kunna ta sig ut, heller. Nej, naturligtvis inte. Uh, och vi blir alldeles ensamma i vår egen lilla bråd. Ja, just det. Bara mm. ni och jag. Nej! Åh, oh, Johnny, ni är jätte. Jättetuff tycker jag Jättetuff Åh så stark Ja det är inte utan Känn på överhandsmusterna Åh så primitiv. Ja det är rätt Vad är mina tarsanbyxor Jag ska på visit till mina vänner gorillorna Ta hit djungeloljan Åh ni är jättetufft Johnny Naturligtvis Synd bara att ni har så lite hår Ja men det är jättetufft det med Hur då? Jag blir så lik gyllbrynnor Åh Johnny Nej släpp ner mig Nej Vad är min husa Nej men Johnny Åh gott Åh, oh, det känns bättre. Men Johnny, varför tog ni bort bredorna från fönstret? Jag måste ha en reservutgång. Mm, jag tror inte att ni tycker om mig, Johnny. Jo, det gör jag, men jag tycker om mitt arbete också. Var en snäll flicka nu. Gå in och gör bubblor med det där tuggummet i andra rummet. Varför det? Jag måste kontrollera att alla dörrar är ordentligt stängda. Jag vill vara säker på att de där två fotograferna inte ska kunna ta sig in om de tycker upp. Men Johnny... Stopp! Ett ord till från er och jag måste ringa herr Adenstad. Varför då? För att skaffa en livvakt till er livvakt. Jaha, då ska vi vara framme då. Det här är här Nita Raffboja. Ja, måste du säga att det här huset verkligen var imponerande? Att era så här våning det måste kosta för mig. Vad du för? Sluta med det där bönandet. Är det med dig? Jag tror att det var så lång väg hit. Så. det var det inte alls. Det var lika lång för mig. Och Jag är inte trött. Nej, tackar för det. Du har gjort tax hela vägen. Sluta klaga nu. Jag vet ju att visla på när eller hur? Jag vet, men jag fick springa efter med alla fotograferingar. Naturligtvis. Du var fotograferingens kalla kostat tvåxun extra. Det hade jag inte råd med. Om det var jag som betalade. Ser du, jag. har sparat två kronor åt dig. Tack så mycket, det var vänligt. För all del är vänlig. Jag är med glatt hjärta. Jag är glad att du inte sparar en fem åt mig. Det? Jag är inte dålig kan springa så långt. Så det det har alltid har sagt, du är för fet. Ja, Ja, du skulle till exempel inte kunna sitta och gunga en liten pojke på ditt knä. Det? Därför ska du skulle inte få rum där båda två. Hur du uh, uh, uh, du borde ta motion Karl Gustaf. Gymnasiera, gå på bomen till exempel. Gå på bomen. Ja. Nej, jag vill göra rätt för mig. Jag vill arbeta. Jag... Det är inte den sortens gå på bomen Jag menar det här är balansgång. Det vore nyttigt för dig. Och så skulle du dansa på Lina och... Ja, ta inte ett parasoll! Varför det? Jag känner mig som en Elvira Madigan. <gör> <haha> lite tåspetsdans, lite ballett. Jag trippar in på scenen. Trippar med de där fötterna. Ja visst, titta här. Titta vad du har någonstans. Ah. En, två, tre, en, två, tre, en, två, tre, fällor. Tackar. <s> <s kmar> en, två, tre, en, två, tre, en, två, tre. Dansar ni ofta här? Banner de spelar. <sukret> en, <två, tre. sukret> <sukret> en, två, tre, en, två, tre. Nej, kolla upp det, kolla upp det. Vad är det här för dumhet? Hålla på att dansa. Jag har inte tid med det. Nu måste vi fundera ut ett sätt förstås så vi kommer in i en rapsvågning och kan ta en bild av henne Måste vi? Ja. Du, vi kan till exempel gå bakvägen och snacka på köksstolen och säga att vi är från elektrifieringsverket, va? Nej, men du, vi säger att vi heter Ström och ska slå vågor. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Men vi frågar om det har vattnet, då? Vi säger att vi vill ha kontakt. Tyst! Ja, det är ja, det är ju. Vi skulle också kunna låsa att vi bagar, hör du? Ja, vi är två bagar som pratar franska. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, men nej, Men vi vill säger att vi är två bagar som kommer få plåta en liten tårtsmula. du tyst, annars ska du få se på andra buller. Nej, men då oh, vi kan låtsas att som kommer ner genom skorsten. Det var inte löjlig sånt hände bara på julafton. Ja, vi kan vänta. Han sitter i Davs och väntar på jultomten och julafton borde bortkasta tid. Ja, jag vet inte det ja. ja jag är inte intresserad av vad Tänk att det är inte Farbro Fabian heller efter förra julen. Ja så, hur så ja. då var han ja. jultomten? Ja, han hoppar ner genom skorsten och fasta för en elgaffel. Ja, hur gick det då? Han gifte sig menar jag var min tant fan nu. Ja, jag bryr mig inte om dina släktförhållanden och nu måste vi väga upp den i Davs och ta det där fotografierna. Just det. Just det. Öppna hisskinen och hoppa in. Naturligtvis. Hon nu. Är det? Jag åker inte den hissen. Varför det? Det finns ingen chaufför. Ja, det är klart att det inte finns. Den går upp av sig själv. Om den går ner då? Det får bli en fråga mellan dig och han som sköter ugnarna. Tack för upplysningen. Nå ja, kommer in hissen en gång. Hur fungerar den då? Det är mycket enkelt. Du stänger bara och Trycker på knappen för den mål du ska till och väntar till hissen stanna. Det är ja. Jag stänger hisgrinden. Är det rätt? Det är rätt. Kom! Så trycker jag på knappen, är det rätt? Nej, det är fel. Ja, men du sa ju. Ja, det sa jag, men jag sa inte att du skulle lämna mig utanför hissen. Ja, för det behöver inte skrika åt mig, Jag va? skriker inte. Det gör du visst, då. Om du sårar männen in i sjelen så brukar aldrig vara när vi är ute och fiskar tillsammans. Ut och fiska? Ja, visst. Igår var vi ute och fiska. Vad hade du för krok? En fotomodell. Ja, jag menar inte. Jag menar, vad använder du för krok när du fiskar? Tror man fiskar när man har en krok. Tror du du få upp någonting då? Jo, en. Hur mycket är det då? 56 kilo med kläderna på. Vad ja, om? Fotomodellen. Det är ju bakom flöten. Ja, det var fotomodellen också. Hur så? Ja, nej, så att vi, vi skulle fiska med drag gick hon hem och öppnade fönstret där. <hör> Hej? Eh, Vem? Chefen? Eh, ja, ja, det är jag, den staden. Eh, jag är i eh, Jag menar, jag är stå här staden, bad. Jag eh, menar, Willerby. Eh, ja, ja, visst. Visst, uppfattat. Vem var det där Johnny? Det var herr Valle Ville. Eh, Ville eh, Det börjar inte ni också. Det var chefen. Uff, jag önskar att han släppte ut mig härifrån. Det är så tråkigt att vara ensam er så. Vi kan lösa lite korsor. Krisskross. Nej, nej. Vet inte vad? Men en liten kyss kanske skulle hjälpa. En eh, Jag menar kors. Eh, nej. <laughs> oh, ja, bara en endast, endast. En liten nej, kyss. stå still. Gå tillbaka. Om ni kommer närmare så skriker jag. Yeah! Men Johnny, vad gör ni upp i takkronan Johnny? Spelar du motkomlig? Ah, vad är ni för en sorts man egentligen? En skräckslagen man, gå undan, jag måste arbeta! Herr Adelstad sa att de där två fotograferna har blivit sedda på väg in i huset Nej, ja, men då får vi ju själva. Inte ni i alla fall Gå in i köket och stanna där tills jag säger till er att komma in igen Köket? Varför det? Är jag inte hungrig? Jag hör att ni tillhör den intellektuella typen Nej, menar ni det? Menar. Visst, här får ni ett In i köket mer? så så ja, okay. Jag vill ha er ur vägen ifall någon skulle sticka in näsan här Och om näsan tillhör en fotograf så ska han inte kunna lura mig Ja, här är det. Och glöm nu inte Karl Gustaf när vi kommer in att vi ska låtsas att vi har kommit för att laga telefon. Vi är två dansörer. Nej, vi är två montörer. Hör du flytta på henne och så knacka på dunder. Ja, nej. är ni förrena. Goddag då, dag. vi är i Källrädde och Lindstedt. Vi har kommit för att laga te åt telefonen. Laga t te åt få. Vi har kommit för att laga telefonen <skratt> Jag tror inte att det är något fel på min telefon Nej, men det kommer bli om en sekund Vad sa ni? Min kompanjon sa att vi skulle bli här en stund Jag tror inte ni känner till någonting om telefonen Jag gör Vadå? Varje period är på tre minuter Tyst nu Laga telefon istället för att babblas runt ja, Är ni säker på att han kan det? Ja, det är mycket enkelt Man rycker bara lösa telefonen ur väggen så här Där ja Carl jag lägger inte i det här. Gå inte och, gå inte trampa i murruket här. Gustaf Sen skruvar man bara loss baksidan av telefonen så här. Mm. Försiktig Carl Gustaf du tappar en skruv. Mm. Ja, nu han en skruvlös. Så där, om du håller i telefonen så kopplar jag till väggkontakten, och lampsladden här och så ska vi titta hur den ser ut inuti här Jaha, där ja, svara har ni Tack, jag är inte försäkrad Kanske hen här har lust att ta en chans e, Varför just jag? Det kanske är personligt till er Ja, i vilket fall som helst är en enda som har gummisuler på skorna e, Ja, e, hallo Klockan är nu och 15 <skratt> Jag upprepar, 16 klockan är nu. Jaha, det där var inte vi vidarelyckat förstås. Hur så? Telefon, du Telefonduren flög ut i hallen tror jag. Jag vet, jag håller fortfarande bilen. Carl Gustafurt hjälper honom upp. Inte en annan. Varför det? Han har inte pratat i tre minuter än. Äh, jag tror han fick en riktig chock. Sir. Nej då, jag har bara svimma. Ja det var skönt, tack för att du talar om det Arne, ja. hur kan han prata när han är medvetslös? Enkelt, han pratar i sömnen Kom vi måste ut i köket och hämta glasvatten och ge honom Ja just det mm. Mm. Nej, hallå boys Kom in, vad har ni dykt upp ifrån? Mm. Telegrafverket, vad har ni för telefonnummer? Hallå så ser du inte, det är ju Anita Raff oh boy, vad säger du? som en träff ikväll, jag lagar i telefonen Ni lagar att vi blir ensamma mm. Jag har ingen telefon Jag kan ta med mig en mm. Säg mig ni underbara väsen, hur kom det sig att ni som är så vackra, Så oskuldsfulla, så skön, så fräs Så älsklig, så förtjusande. Så blyg, så dagen så ljuvlig blev filmstjärna Jag blev upptäckt i en skärmskola <laughs> Inte du idiot Jag blir kaffe en gång med Ingmar Bergman Håll snabbt, ladd. Har ni ni där med öronen på skaffet? Vem? Jag? <laughs> Vad du ja. Ja, just ni ja Låt bli att hacka på den där lilla mannen Ni kan ju göra honom upprörd. Ja, det är det jag försöker det är som det ska vara Anita Jag får stå ut med det mesta Hans nyckor oförskämde I flera år han hållit på likadant Hemma lyfter han aldrig ett finger Jag får stå i diskon hela dagarna oh Jag ska ge den en mellan ögonen ja, tack. Och nu stannar du här och håller för en älskap Medan jag går in och ger vår vän med telefonen en glas vatten Gärna det äh, Gustav mm. Medan jag är ute så tar du bilden Uppfattat Uppfattat mm jag är så glad att han gick. Nu är vi alldeles ensamma, Goding. Mm. Ja, det är vi mm. va? Mm. Har ni någonsin varit ensam med en kvinna förut? Om, ja. Ja, ja! En gång så höll jag på en hel kväll och spelade kasino med min nu. Vad är det för roligt att vara ensam med sin egen tamt? Jag vann 77, hörde Vet ni, jag har en stark makt över kvinnorna Ja, jag har hört säga det Skulle ni tro mig om jag sa att jag blivit vansinnigt och desperat förälskad er? Absolut, sånt händer mig idag ni är så stark Ja, jag vet, jag är dandrys Arne ni är oomotståndlig Ja, det är ett släktdrag, ni ska se familjeporträtten Farfars farfar kallar om Rockokons Egon Kärman Ni är så primitiv Ja, det har jag efter min stanfar Varje söndag tog han på sig bästa djurhuden och gick ut och Klubbar kvinnor ut med norrlandskusten. Åh, ni är jättetuff. Jag vet, det är jag som har lett upp loss i Äbberg i de där killarna. Åh, era ögon brinner med en sällsam låga. Ja, här är det ingen fel på batterierna. Mm, och ni ser bra ut också. Ja, jag i spegeln. Jag skulle vilja träffa er ikväll. Funkar det lika? Mm, kom hit, jag vill hålla er nära mig så här. Nej, nej, ställ. Och lägg mina armar om mig. Jag är inte så, så här. mycket annor. Breakfast. Åh, krama in. Nej, no. det klämmer som söndersmörgås när jag har det fickansjö. Åh, vem brixar mat just mig så här. Mm, och så mm, vad är det nu då? Mina smörgåsar har blivit rostat bröd av dem <skratt> Vad är ni för Har ni ingen syn för romantik? Vad gör ni när luften är full av kärlek och ditt stjärnor i era ögon och månen är uppe och ett hjärta längtar efter handklöver och kärlek? Du um. har ju jag, jag sprackas med tant Åh, oh, ni är ju ding i det där som ni har sittande på axlarna här lämnar jag in anbud på lite romantik och allt vad ni tänker på. Det och spela kasino och äta. På tal om äta, har ni ätit omelett någon gång? Omelett? Ja, skulle ni vilja säga om det en gång till? Omelett! Stilla, nu tittar på fågeln. Tack! Ring mig imorgon klockan tolv så kort är klart. God afton! Jag och och förlåt mig vad vad var det ni sa? Jag sa att jag ville veta vad tusan som försiggår här. Ja men jag talar för Herr Villestad. Jag menar jag ville piller piller Det har inte varit någonting försiggår här. Jag menar ingenting utom om var äh, ingenting ni behöver bry er om hoppas jag. Ja, det är alldeles i sin ålder här Adelsstad. Vi är bara ett par telefoningenjörer. Men han, han, han, han ja, jag... Lägg den inte i det här. Ja, jag försäkrar att vi har bara kommit för att laga telefonen. Ja, det har jag ingenting emot men skulle det visa sig att ni var de där två fotograferna och att ni försökte lura mig då skulle jag kasta ut er genom fönstret från sjunde våningen. Tack så mycket det var mycket Vänligt Tror mig herr Adenstad. Om de varit fotografer Hade de aldrig kommit förbi mig mm, Och hade vi gjort det Så hade vi inte drömt Om att ta någon fotografi Det har vi inte behövt heller Jag har det redan Ja det är klart att du har det Så alltså. det bevisar jag Kom Gustav Spring Ja ja stopp Stopp Tillbaka fort, fort in i hissen Ja Raska på nu, raska på. Jag kan inte, jag har ju alla fotogrejer och bära på. Ja, men ta ur filmen då, behåll bara kortet av Anita Raff, lämna resten kvar. Ja, det är rätt, det är mina tag, det är mina tag. Och nu, ut en taxi. Ja, det är rätt, det är mina tag det också. Taxi, taxi, taxi! Ha? Hallå där, Aftonhenan fort, med alla tyglar, så fort, så fort det går, det är bråttom. Carl Gustaf. Ja, hörrni. Nästa gång du tar en taxi till aftonhygienen, ja. Skicka då inte vägen för mig har kommit in i den. Kom inte med. Kom inte med, idiot. Nu kommer de naturligtvis att ta på fotografiet här Ja det gör de inte, jag la in fotografiet i bilen så det är på väg till tidningen redan så... Gjorde du? Ja fotografiet <här> här har Tack. Vi... har oh, oh, oh. <här> ni två <här> stora apor, utnykka en försvarslig svag vek och bly kvinna <här> Hon skämtar på <bara>. Jag ska <här> ha det där fotografiet tillbaka om jag så ska behöva ta den ena över och slå den andra ner <här> Haha det behöver ni inte Det glad för Det ligger nämligen så till att det där fotografiet av den där glasbomben redan är på väg till tidningen Va? Va? Det är det är det så... det Ja just det Rubikna är klara, man väntar bara på kortet av man hittar Hollywoods Hollywood swisskorn nummer ett Oh, no, oh, no. Nu, ja, nu. Nej, jag har en liten sak på gång. Ja jag har det kvar där. Åh jag kan se det hela framför mig. Stor bild på första sidan. Paff han hittar Raff i överraskade köket. Håller vårt snyggaste benstomme på besök. Nej första sidan. Hon oh, no, oh, no. ja, hon ja, ja, jag är hunnit jag dum måste... det här, nu. Raffiga Raff besöker hemlandet pratar med inne med mamma och pappa tolk för anställning. Hon oh, no, mittliga. Hemligheten med Anita Raffs framgång. För små klänningar. Åh nej nej nej nej nej Vad är det? Jag är runerad jag lägger i fel fotografier bilen. Vad Och din stora klumpiga fläskle. Vilket fotografer vad Det där var mig som baby på skinn. Nej, nej, det är inte sant. Säg att det inte är sant. Ja, det är sant. Han ja, jag kommer aldrig ut här, det är farvelån. Vad ska ta vägen? Jag går under jorden. Jag ska gömma mig. Det där kortet kommer i tidningen på första sidan. Då ju min framtid förstörd. Folk kommer att peka på mig och säga Karl Gustaf Dandryns pin-up babyskinnfäll ska Gustaf. Mamma söt nu Stockholm kärlek snabb självstoppkusten. Linstet med skall. Jon. Ja, Laban. Jag menar, nu sitter sitta och tidningen på arbetstid. Jag tittar på platsen någonstans. Varför det? Jag ska söka nytt jobb. Jag söka nytt. Du kan ställa oss mig. Så... Ja, det blir man inte fet av. Vet du då? Och Sen jag börjar säga, jag blir så magisk så rebena syns utan på kavajen. Vill du mena säga att jag är en dålig arbetsgivare? Ja, inte direkt. Men som du håller in i min lön kommer de pengarna antagligen inte vara gångbara när jag är en gång förutom. Äh, det är inte mitt fel att affärerna går dåligt heller. Går dåligt? Den här affären går uruselt. Titta på pepparminskaramellen när du säljer. De rådnar av skam. John, John, inte ett ont ord om min handel, det säger du. Det just det. Jag tror att det är någon nu för tiden som vill handla mat i en affär där det hänger stövlar i taket och snusburken står på samma hylla som smör. Ut. Ja, det är inget fel på diversa handel. Det är dig det fel På, ska på mig? Just det, för du har ett duggt intresse för affärer, har inte jag? Nej, för du är en lat odåga som bara tänker på roa dig Nej, hörru, vä vänta ta du, du, du, du, du, du, du, du, du har inte en aning om vad vi sa nu för Jag ska till och med våga slå av att Du har ingen aning om varför grädde är dyrare än mjölk Jo, det vet jag, det är konas fel Konas? Ja, de tycker det är besvärligare att sitta på små flaskor Små flaskor! John, du har visat din fullständiga inkompetens som handelsman. Jag visste inte. Det, vad, vad, vad? Hörru, jag gjorde affärsresa till landsorter på två dagar i förra veckan och sålde ut halva vårt lager av sill och papper. Hur bara det med det då? Ja, enkelt. Jag ställer mig på torget och skrek, eld är lös! Elden är lös, det? Ja, hade jag skriket sill i papper hade väl ingen kommit? Jon, har du, att tvivlar på att du är funtad som andra normala människor Förresten så vill jag se dina utlägg från den här affärsresan Ja, så här är allting Specificerat Vad är det där för summa? Verkar lite högt tycker jag får se, den, det är hotellräkningen Hotellräkningen? Jon, lova mig en sak Ja, då? Köp inga mer hotell Köp? Det är för hyra av rum Vad det är allt jag har sagt Vadå? När du säljer en sak så är omkostnaderna större än vad vi får in på det vi säljer Ä Är det dina sista år så ska jag få sluta med det Nej, nej, nej Jo, jag bestämmer när du ska sluta affärsen ska du inte sluta för du stannar kvar här så I den här gamla till och med råttorna vantrivs Och du, den här affären skulle gå strålande om vi bara fick rösta upp den lite Ja, hur ska det gå till? Vi ska få pengar så. På vad sätt då? Jag har tänkt på en sak, och jag tror att det är vår enda utväg så. Alltså, vad är det? Jan, har du någon gång tänkt på att gifta dig? Ja, en gång. När var det? Ja, för några år sedan. Där hade jag i tio år letat efter idealkvinnan. Fann du henne? Ja, men hon ville inte gifta sig med mig. Varför det? Hon letade efter idealmannen. Jag förstår en jag förstår festen också en annan sak. Vadå? Att det är på tiden att du gifter dig. Ja, att du tog. Jo visst du så du är så ska man nu så att du bör gifta dig. Det tänk tänk på alla förmåner som du får som gift. Vadå för förmåner? Ja, man vet eller du, du kanske får en lägenhet på ett rum och kök om 20-30 år. Tack, du. jag avstår. Jon, säg inte emot Nej, mig. Jag, jag tänker i alla fall inte gifta mig. Det ska du göra. Ja, du gör precis som jag säger. Hör, du, som brudgum, har jag väl lite tala. Nej, också. det har du inte. Jag har planerat allt med. In, inga jag, inga inga invändningar. Jag har redan utsett in tillkommande ah, så, så. Vad? Ja, och Peggy peggisnitt. Vad är det för en? Ja, Hon är ung och mycket rik societetstav. När du gifter dig med henne så får hon hjälpa oss med affären, förstås. Hon är ung och rik så tror jag att hon vill ställa sig bakom disken i det här svarta hålet. Idiot det är hennes pengar, vi ska återbegripa det. Om hon inte vill gifta sig då. Ja, vi ska nog övertala henne. Ja, men en ung och rik, där har man väl många friare att välja. Nej, med... inte fruken Peggy. Alltså, varför det? Nej, hon har en gammal tand som vakar över henne som om hon var en dyrbar pärla. Det låter bra. Ja, du ska inte hoppas på för mycket nu. du, Har jag sagt att du ska gifta dig med fruken Peggy snitt så ska du också göra det, även om du har en skog av tandar omkring. <håh>, det skulle vara roligt att höra. Du tänker berätta det åt. Tja, mycket enkelt. Vi kontaktar några äktenskapsförmedlare och så låter vi dem ordna. Saker, ja det tror du går ja, då, De äktenskapsförmedlare jag ska anlita Förstår du det är de bästa som finns äh, Okej okay. gå och ring dem Du kommer att förstöra mitt liv det, är pessimistiskt. det här det kommer att bli ditt livs lycka Gosse Säkert jag kommer att bli en lycklig brudgum Bortgift av en gammal diversehandlare Med sillig papper som hemgift Hallå äktenskapsbyrån Amor? Det är Cupid som talar. Vadå? Nej, Eros kände du det upptagen. Va? Vadå? Oj, oh, ja, jag vet inte. Ja, det kom så plötsligt så. Vad vad är det? Det är en som vill gifta sig. Va? Ja, men jag vill nog ha lite betänketid ja. Betänketid. Ta ja. hit telefonen ja. Hallå ja. Ja, god dag. Vadå? Ja, visst naturligtvis. Det ska vi göra ja. Ja, det går bra. Välkommen. Vad var det där? Det var en man som ville vi skulle hjälpa en god vän till honom från få en Han vill gifta sig. Ja, han vill bli lycklig. Han vill ge sitt liv innehåll. Just det. Farrbror Fabian visste inte heller vad lycka var för han hade gift Ja så. Då var det för sent. För sent? <skratt> han skulle aldrig ha gift sig. Varför det? Han suger honom på nerverna. Ja, det är väl tvärtom va? Nej då, inte hans. Du känner inte hans studie. Är fel på henne då? Fel. Hon har hela vardagsrummet fullt med jätter. Va? Getter? Ja, Ja men varför öppna han inte dörrarna och släpper ut dem då? Öppna dörrarna, det går ju inte. Varför det? Då flyger alla hans duvor ut. Karl Gustaf. Ja, Carl Gustav, ja nej. Du har rätt. Han borde inte vara gift. Nej, det är det jag säger. Han borde spärras in. Ja men jag hade... Ja, jag blev inte höra något mer strunt av du. Försöker ja. ställa intressera för firman. Ja nej. Tänk på att du måste skaffa kunder att det är vår uppgift att få dem att inse att äktenskapet är underbart, djupt, en dans på rosor, en dröm. Ja nej. Att vi måste Ja nej. Ja vad är det? Jo, vi behöver inte tänka på att skaffa kunder nu inte va? Vad menar du? Menar, vi fick en kund på telefon nu. Ja, det vet jag, men jag vet också att du är expert på att förstöra allt. Ja. Det, du vet... du, hur var det förra månaderna? Jo, tack bra imorgon själv Idiot Jag menar hur det var i förra månaderna När du gifte ihop den där flickan från korp i Lappla med en skåning Ja, det var ju bra Nej Varför det? Nu får vi sitta och betala en tolk åt dem Ja, men nu ska jag kunna veta att det var Veta jag, det är just det Du vet aldrig någonting Och det säger det: Att förstör du det här sista uppdraget vi har fått nu också Så finns det bara en sak att göra Vadå? Du får bli fotbollsspelare Va? Just det Fotbollsspelare? men jag kan inte spela fotboll Nu är... får vi professionell fotbollsspelare Varför det? Därför att du måste försörja oss Oss? Ja Ska jag försörja oss? Du får väl försöka dig själv för, Ja, det där var precis vad jag hade väntat dig då? Du har inget hjärta i kroppen, du är en stor egoistisk drömmel Ja. Ja, om inte du arbetar Vad vill du att jag ska leva av? Men det är typiskt för dig Bara tänka på dig själv, bara tänka ja, på dig själv Ja, men jag har, jag har väl inte Ja, här har jag slit och släpat med dig Och försökt att lära dig veta hur. och vad i tacken Du stöter bort mig Ja, men arne, jag. Är... Se på mig, se på mig Ja, ja jag är tacksam. om jag slipper då, då jag... Se på mig, säger jag Se på mina ådriga händer som jag har slit ut för din skull Se på. Med så här. ja nej. Du är stolt över ditt verk förstås Du har gjort en gammal skräpplig man av mig Och nu vill du överge mig Ja men du har ju folkpension tar ta ut Folkpension Och det kastar du mig i ansiktet. Mig, din vän, din kamrat Arne oh, Vad har jag gjort för att förtjäna det här Men oh, oh, du är nu hård nej, nej. Jag borde ha förstått du var färdig med men Jag skulle bara kasta mig för vinden som ett torrt löv. Ja, jag kan kräfta upp dig Arne. Bå du. Håla mig. Trampa på mig. Låt mig svälta ihjäl. Låt mig frysa ihjäl också. Arne. Bå på du bara. Tå. Överge din trogne vän. Nej. Arne hör mig. Jag ska inte överge dig. Jag, jag ska spela fotboll. Jag gör vad du vill. Ja, det är bra. Jag visste väl det. <skratt> vad står du och snyftar för? Jo jag är så ledsen. Nej fel med dig. Det är att du får sänd mig ett tag. Ja, men det var ju du som... Ja är... sluta. Jag med det där chapset nu! Bölar ju som ett vattenfall. Vrid du ner stuken! Ja, nu. så <skratt> <skratt> Sådär, ja. Ja, bra. Nu måste vi tänka på din fotbollsträning. Nu? Varför det? Jo, därför att om du förstör det här äktenskapsjobbet så måste du vara redo att börja arbeta. Ja, men... Avbryt mig inte! nej Titta noga på det här. Det är en fotboll. Här, titta vad runden är. Ja. Det är yrkesfotboll, det är ett hårt liv. Ja, finns det finns väl ingen yrkesfotboll i Sverige? Jag vet men jag säljer det till Italien. Italien? Ja. för? 50 000. Ja, 60 000. 70 000. 80 000. Första andra. 90 000. 95 000 bjudet. 90, är ingen som bjuder över? Kom och bjud. Första andra. 100 000. 125 000 bjudet. Flera bud. Skiljer de budet. 125 bjudet. Första andra. 200 000. 200 000 bjudet. Första andra. Tredje. Jag är såld. Carl Gustav. Ja, nej. Vad menar du med att stå och trissa upp priset på det där viset? man det är någon vanlig stubbita? Ah. Lägg den till i det här. Ja, nej. Ja, är det? Jag frågar en sak. Vadå? Svartieras Solv. Till det italienska fotbollslaget Spagotti i Milano. Ja, nej. ja Vad är det? Jag vill inte spela fotboll. Varför det? Sist jag spelade fotboll fick jag bollen rakt i huvudet. Än sen då? En sen jag sjönk ner ända till knäna i gräsmannan. Ah, dumhet. Åh, oh, jag kan se det framför mig så Vilket du. Vilket då? Landskampen mellan Sverige och Italien. Var? I Milano. Ja, men det har inte jag någonting att göra va? Du, du har blivit uttagen som center. Det är ett landslaget förstå. Du har blivit italiensk medborgare. Du är hela Italiens idol. Du är spagottis ah. bästa center genom tiderna. Och nu står du på höjden av din karriär. Ja, ja. Ja? Om några minuter så ska du möta dina forna landsmän i kamp på den gröna planen. Oh. Det är några minuter kvar till matchen ska börja. Oh. Det är en vacker dag. flaggorna smäller munter till den svaga vinden. Det är 23 grader i skuggan. 90 000 människor sålar på läktarna. Oh. Och nu kommer spelarna. Lindstedt springer in på planen. Lindstedt springer ut från planen. Håll kraften. Oh. springer in på planen. Och springer han fram till mittlinjen. Oh. Han skakar hand med domaren, den svenska lagkaptenen. Oh. Domaren tar fram en krona. De singlar slant. Oh. Lindstedt stoppar slanten på sig. Oh. <laughs> en krona här, en krona där. Nej, det är pengar. <laughs> väljer sida nu och kommer att spela mot solen. Jag tycker så att vi skulle spela mot Sverige. Och där gick domarens spipa. Vackert, matchen slut. Ett fifande hurra för Sverige. Lever de Hurra, hurra, ja, ja. Karl Gustaf. Ja, nu Vad menar de med jag ska skrika. hurra? matchen har ju nyss börjat. Jag tycker att det var en kort match. Idiot. Matchen i full gång det är högsta fart från första början. det är en vacker dag. Det är en spännande situation. De avlöser varandra. Lagorna smäller myntet i vinden. 90.000 människor sitter på läktarna. Det är en vacker dag. Spelet går från den ena planhalvan till den andra. Åh oh, det var nära men bollen gick utanför. Det är 23 grader i skuggan. Spelarna var jag det är en varm dag. Det har sålts mycket glas idag. Vi ska ta intervju med en glassgubb och höra vad han har. Oj, oj, oj, nu var det nära igen. Glassgubben kommer hit Han närmar sig. klädde vit rock. Tempot blir häftigare. Det är tre grader i skuggan. Italienarna klädda svarta byxor. De har fållade med vitt sytråd. Svenskarna spelar i blå byxor. Och de har gula tröjor med holkärm. På fötterna har de kraftiga stickade stumpor. Lagorna somena munter i vinden. Det är 90 90.000 på läktaren. Domarna är en 83 lång. Av Bruna ögon. Hår. Friska tänder. Ja, vi försvinnande i svarta byxor och vita tröjor Sverige vidtröjor. leder med 5-1. Va? Italienerna ligger under. Va? Aha. Ja, Lindstedt spelar dåligt idag. Har jag inte gjort något mål. Jo, ett. Backet. Ett självmål Va? Ja, Linstedt är sänds på planen ja. ja, italienarna är vilda. De buvar åt Linstedt. Det ska de få för. Lagledaren ja, vill ta Linsted av plan. Varför det? Han vill byta ut honom mot någon på byta bänken. Ja. Vilken Åh bänken. Va? Ja, sämre Linstedt kan ingen spela idag. Äh? Italienarna ligger under hela tiden. Oh? De är vilda av sorg. Oh? De lägger sig på marken och ett gräs. De ser ni gräs på läktarna va? <hör> Vad säger du? Alla 90 i ett gräs. Karl Gustaf, det är gräs tycker jag Svenskarna är fulla fulla glädje äh De spelar glänsande. ett jobb, tre cigarrer. Och nu svenskarna går fram. Kom anfaller Gubbas får bollen. Och Gubbas får bollen, Spelar bollen till snubbas. Och snubbas till rubbas. Rubbas till lobbas. Och lobbas till snibbas. Snibbas till bibblan. Och bibblan till tibblan. Bibblan till teblan, till, tibblan till tibblan som skjuter utanför. Bra. Oh, det är utspark igen målvakt. tar sats och sparkar till bollen. Ja. Och där får den iväg. Vilken bollen? Nej, skon. Va? Ja, spelet är fullgång igen. Italienarna går fram i anfall. Ja. Och plötsligt står Lindstedt fri. Ja. Han tar det lugnt. Ser sig omkring. Ja. Lindstedt lägger upp bollen på en Tuva. Ja. Och nu Lindstedt skjuter skjuter i mål. Backet! Lindstedt skjuter tuvan i mål. Va? Ja, det är inte det. Jag ser det. Gör du? Ja, de heter så mycket grej så korna börjar klaga utan. Ja, det är hela Lindstedts spel. Mitt? Ja, Lindstedt spelar ur. Ut, så det ja, nu talar lagledaren med Lindstedt. Ja, jag vet inte, men lagledaren slår Lindstedt är ute huvud med hörnflaggan. Va? Ja, det är scharmen med italienarna. Då? Deras temperament. Mig schärmar de inte. Hur är Lesnat ute på plan igen? Ja. Han har fått tillbaka sin netterhet. Ja, här går fram i stor stil. Molinstedt ja. oh, springer mot en höjdboll. Ja. Han har satt för att nicka ja. och hoppa nu. Oj! Oh, Aj, Linstedt bara frival hoppa upp på läktaren. Jag vet. <laughs> Hur kan du veta det? Ja, skumgummi i holfotsinläggarna. Jag ser Lesnat tillbaka på plan igen. Ja. Nu han är i sin lisform. Ja. Han går för bisvenska besvart och i mål. <skratt> Vad var det där? Jag sköt av stolpen. Ja, ja jag ser av bollen igen, han är suverän. Joho! gör mål, på Ta fram mål. kul jag är i Italien leder nu med 9-5. Ja, svenskarna spelar håglöst. Ja. ja, det är tydligt att de kommer att förlora. Ja. Svenskarna tål inte värmen. Det, ja, och inte maten. De må dåligt. Ja, de har rest dåligt. De har but dåligt. Det står i tidningarna imorgon så. Matchen börjar närma sig sitt slut. Ja. Italienarna är säkra på seger nu. Jag vet. Vet du? Ja, de är så säkra som har satt sig på läktarna mot att spelar ensam. Och där Här ja. gick slutsignalen. Ja, vi ska be Linstedt komma fram till mikrofonen här. Ja. Ja, Herlingstedt, det var en bra match det här. Ja. Vad ska Herlingstedt göra nu då? Jag ska ta semester och få ut och fiska. Jaha, Herlingstedt är vill fiskare kanske? Ja, Jajamensan, sista gången jag var ute fick jag upp en riktig baddare. Ja, så. Mm. Vad största fisk jag har sett? Åh, oh, hur stor var den då? Ja, jag tog ett kort på honom och bara kortet väger 16 kilo. Va? Oh. Arne, ja, ja. får jag berätta en sak? Vadå? Jag hade en dröm i natt. Dröm, då för dröm? En mardröm. Och så, var handlar den då? Jo, jag var ensam på en med de tre vackraste kvinnor jag någonsin hade sett. Verkligen? En var rödhårig, en var brunett och en var blondin. Och det kallade du mardröm? Ja. Varför det? Därför att i den där drömmen var jag också kvinna. Carlgrösta. Arne... Ja, har du inga annat att komma med en dumma historia så kan det lika gärna hålla snabbt? Ja, men... ja, Gå och hyfsa till där ställen. Den där mannen som ringde kommer hit. Han kan vara här vilket ögonblick som helst. Varför det? Han ja, vill naturligtvis se på vår kartotek av tillgifter mot att kvinnor. Ja, jag förstår. Då. Ja. Det knackar på dörren. Jag hörde det. Det måste vara han som ringde. Fortsätt programmet på skivan. Oh. Jaha, kom in! Goddag mitt namn er! Är... Ja, goddag, god välkommen! Goddag mitt är... Välkommen, Jag hör inte! Alltså. Ja, han sa att ni var välkommen. Hä? Vad säger ni? Åh, oh, hej! Här får ni! Här får ni le. le medan! Lever brudparet. Vad har du frågan om? Carl Gustaf, stäng av, och få! Ja, nej! Vad är vad? Spelar ni alltid så sådär högt? Nej, men vad menar ni med att kasta riskryn i ansiktet på mig? Det är mig? för att det ska komma i stämning. Nej, men ser ni ju två stycken, ja, men det var väl Det blir trevligt. ett Nej, förstås. inte. Nej, för det är min gode vän här, han ska gifta sig. Gratulerar, lever brudgummen? Jag önskar att jag inte levde alls. Så, varför det? Jag vill inte gifta mig. Vilken blygsam typ. Han ska gifta sig, det är bestämt. Tackar, tackar. Ja, kanske tiden att jag presenterar mig. Mitt namn är Laban Oj. Va? Karl hur hör det dåligt? Ja men jag tyckte det var ett så konstigt namn. Varför det? Jag har aldrig träffat någon som heter Laban. Karl Gustav mm. Mm. Och det här, är min vän Jon Boltenhake. Angenimt. Jag tycker inte jag. Jon, sluta trilskas annars så ska ja, jag. Jag, få... ja, jag ska. Jag är utmärkt och kanske vi får visa lite kort här av unga damer som anmäls till giftermål. Just det, vad säger som det här var vilken kalaspingla va? Eh, kalaspingla. Just det, ni vet hur Marlon Monroe ser ut va? Om mm. Vad har hon med den här damen att göra? Det är mycket det tänker Marlon Monroe va? Så ta bort håret på henne, ta bort hennes figur, ta bort hennes leende. Varför får ni kvar den här damen? Mm. Tack. Tack, jag är inte intresserad. Nå, men vad säger som den här brunetten då? Nej, hon ska vara blondin. Då färgar jag behårlorna. Nej, vi vill ha någon... ja, ja, jag förstår, jag förstår. Här har vi en mycket vacker ung dam. Yeså? Den husliga typen. Ja, och vänta hela dagarna. Tio på den veckan. Mm. Hon älskar att laga kolbullar. Hela vinnern fyller med kolbullar hela. Alltså, vad va är det för en? Ja, det är den husliga typen där. Alltså. Hon har varit i Lucia i Småbytte Torp. Ja, tack men det. är Ingenting för min vän Nej, just det. Jag vill ha en som är rödhårig och spela klocken. Ja, vi har inga såna på laget. Nej, det att vi får in någon i nästa vecka. Ja, tack då kommer jag tillbaka då. Adjö. Stopp Topp, du. Stanna här Okej okay. Vi har redan utsett bruden Och vem är det? Fruken Peggy Snipp Snipp, någon sån har vi inte här ja, Jag vet inte, men vi ska ordna Vi ska ordna så att min vän här Han blir gift med henne Ja, men... Och ni är äktenskapsförmedlare, va? Naturligtvis Vem är fruken Snipp? En förmögen Bevakas av sin tant Oh, ja. räkna med bråk Åtar ja. ner saken eller ska jag vända mig till en annan äktenskapsbyrå? Vi åtar oss saken ja, men, oh, nej, vi har Tyst, vi behöver pengar va? Ja just det, vi ska ordna saken Saken är bråskande <laughs> eh, Naturligtvis eh, Vi är alltid snabbare ring efter en press bara. Eh, jag, jag vill inte Jo det vill du visa. Tack för det Äktenskapet är en dröm En dans på bryggan En eh, på rosor Ja just det ja. Ni kommer att bli mycket lycklig Åh, oh, vi er. er lycka kommer att bli fullständig När? Om två år Alltså, vad händer då? Den stora tilldagelsen. Ni åker till BB. Ni sitter i väntrummet. Ni väntar. Här kommer sköterskan. Här kommer jag. Det är klart. Kom nu ska ni få se. vad Vad va, va, va, va blev det? det? Det blev väl en pojke? Ja, den är i mitten. Vad? Hjälp! Carl Han svimmade. Bra, vi går in med detsamma. Ingen bråska för min skull. Ni kan vänta bakom husknuten på oss. Jag ringer på dönsken. Goddag idag, dag är vi och Lindstedt. Vi har ett budskap till er. Vad? Blommor till mig? Ja, det är brudbekätten. Karl Gustav. En ung man älskar er. Jag är 65 år. Ingen ålder på en häst, Karl Gustav. När den unge mannen är 80 år, då är ni bara 115. Karl Gustav, du är en idiot. Han Tyra, vad står på? Ja, ingenting, Peggy. Det är bara på par oförskämda karar där som... Åh, att... nämen se, fruken oh. Peggy. Min nådiga fröken. Carl Gustaf, vad gör du? Vad gör du? Sista fröken fruken Peggy på hand. På hand? Du är ändå på i armbågen. Åh, oh, då. Fruken Peggy, en ung man älskar er oh, Dumhet Han har följt efter er i sex år Carl Gustaf Han har legat sö sömlös i fem år Är det sant? <kör> ja, han förtärs av lidelse till er runt bra. Håll klappen Vad? <skratt> Vad va, va heter den unge mannen? John han, han har skrivit ett brev till er Till mig? Ja, Carl Gustaf, ge fruken Peggy brevet Varsågod Han skriver den faxen? Fruken Peggy, jag älskar er mycket. mig i trädgården utanför ditt hus ikväll klockan tolv John Boltenhake Ni kommer väl? Nej Varför det? Jag tror inte han älskar mig Varför det? Brevet är stencilerat Va? Ja, han hade skrivkramp Packar över Knölar Ja, men vi har. Carl Gustaf, du är en drömmel Varför det? Jag sa åt dig att skriva brevet för han Ja, men han, hade Det, det jag... där, det skötte ni dåligt Ja, vi gör ett nytt försök ikväll Nej, inget besvär för min skull Ja, du följer med annars så. Ja, ja, ja, ja, ja Ikväll träffas vi tre trädgården utanför huset här Just det Kan man lita på att ni ordnar saken då? Det kan ni ju Nej, äh, jag börjar tvivla Tvivla? Ingenting är omöjligt för oss Vi är de bästa äktenskapsförmedlare som finns Kan ni bevisa det då? Ja Jaha, hur då då? Det var vi som ordnade så prinsen fick askungen Tyst, tyst, shh, Inte så högt. Klockan är ju tolv. Vi kan väcka någon av de andra hyresgästerna. Vad tänker ni göra? Jo, Herr Lindstedt så kläder upp i trädet där och sjunger locksången ur Rosmarie. <hör> och nu ingen hets för min skull. Nej men Arne, jag vill inte sjunga. Ja, då får du viska glödande kärleksord men raska på. Ja men Arne. Jag sa klätta upp i trädet sa jag och locka ut fröken Peggy på balkongen. Vi väntar här och låtsas att du är här John nu. Ja. Är du uppe? <hör> jo. Ja. Sätt igång då. Okej. Okay. Julia, Julia, hör, hör, hör, hör! hör! hör! Gustav, du ska vara mer romantisk. Alltså. Julia, Julia, det är din egen Romeo. Titta, titta, fönstret öppnas. Titta, min lilla ängel. Vad är du frågan om? Åh, Julia, min Julia, äntligen ensamma. Va? Min lilla fågel, kom ner till mig i trädet Ska vi bygga ett skatbok Både ni, vi har väckt fel personer Någon har hyresgästerna Min lilla lärka Vem tusan är det som sitter i trädet? Bara jag, min duba Vilken jag? Som sitter i trädet Va? Va? Är ni oförskämd också? Här har ni oh. Han hällde inte en hint vatten Hjälp, jag drunknar Fårskalle, klättar ner på trädet Ja, nej Se upp, grenen sitter på koran Oj, jag faller ur vägen då Carl Gustaf. jag slog med. Det gör ont också. Ja, det gläder mig Du är den största lund som går i passkor Var Varenda gång jag planerar någonting så förstör du det Ja, men hon, jag kunde inte inte för att Shh. grenen det är någon som öppnar fönstret upp igen Hallå? Är det någon där? Det är fröken Peggy Konstigt, jag tyckte jag hörde något John, hoppa fram nu Nä, Hoppa? Ja, just det, ni kliver fram bara och betygar henne i er kärlek. Nej, nej, jag, jag, ja, jag Hallå? Jag hör någon, vem är med det? Hoppa fram kvickt när jag smokar till dig Ja, i så fall. Så. Hallå? Ja. Hallå! Åh, oh, vem är det? det? Det är jag Jan Bultenhaken Åh, oh, är det ni? Ja Jan, du sätter igång nu, säg någonting Ja, jag hatar inte Va, Vad sa ni? Eh, jo, jag, det, det är Vackert Veder ikväll Vackert ja. Veder, säg att du älskar henne Ja, jag älskar er Oh. John, beräk på ordentligt nu fria! Vad? Fria! Ja, ja fria ja, jo, Vad sa ni? Jo, eh, ni är så vackra, frugen Peggy. Jag älskar er. Oh. Jag avgudar er. Jag kan inte leva utan er. Menar ni det? Ja. Oh. Nu ser jag er, monstriman. Ja, jag ser er. Och Peggy, låt oss klättra tillsammans upp på den gyllene månstrimman och bygga oss ett litet tempel av lycka ovan molnen. Så so romantiskt! Och Peggy, dina ögon är så vackra och dunkla som får rösten i en saffransbulle. <tryck> ja, no, no. Peggy! Min slända Vill du gifta dig med mig? Ja Jon, Jon. Ja? Varför säger du ingenting? Jag har redan sagt för mycket Va? Jag, jag menar jag, jag älskar dig Jon, Jon, kommer du att älska mig när jag blir gammal också? Ja då jag kommer att avguda dig Bära dig på mina händer Jag är kommer nu gammal menar du? Jon, Du är uttäck Ja Du är avsvärd Jag vill aldrig se dig mer Tack för det vad är det för liv mitt i natten? Oj då, nu är gumman vaken också. Jag vill ha lugn och ro när jag sover. Är det någon där nere i trädgården? Nej, det är bara löven som prasslar. så alltså, inget annat? Nej då. Vad Va säger ni? Hörrni, nu ringer jag efter polisen. Ja, det kan tant gott göra. Vad pegg, och du milde. Du hänger ju halvvägs ut genom fönstret i bara nattlinnet. Att du inte skämmer. Snälla tant, jag skulle ju bara köra iväg den där landstrykan i trädgården. Gå in och lägg dig. Och ni där nere i trädgården, vilka ni nu är, försvinn härifrån. Ja, det var muntert det där Vad flabbar åt? Du sa att det var muntert Tjockskallig, jag menar att Fruken Peggys tant förstörde alltihop Nej, det var inte alls Fruken Peggys tand, Han hade inte varit så oskickligast, hade hon aldrig vaknat Ja, hade hon bara... Ja, men min tant fann, hon vaknade alltid mitt på natten, hon Varför det? Hon snarkas hög så som väckte sig själv Det är eka i hela sängkammaren Gjorde hon inget ihop då? Jo då Vadå? Hon flyttade ner och sov i rummet bredvid sängkammaren Åh oh. Nu funderar jag allvarligt på att vända mig till en annan äktenskapsbyrå Varför det? Jo, men jag är ju inte ett för att min vän här ska bli gift Jo, jag men så. Vad tror ni egentligen vi har bjudit hem er hit idag för? Nej, inte vet jag Jo, det är för att vi ska ha lite cocktailparty Cocktailparty? Just det, och vilka tror ni mer kommer? Säg det inte Fruken Peggy och hennes tant Hä? Just det ja, men hur kan de vilja komma hit då? Jo då, det är så enkelt så För det första tillhör de den krets här i stan som springer För alla cocktailparten också om de inte har någonting där att göra Och, och för det andra? Och för det andra så besökte jag i morse Fruken Peggys tant Och talade om vilken utmärkt ung man herr Johnny är vad Vad sa ni? Jo, jag sa att ni inte kunde leva utan Fruken Peggy Att ni var kolossalt rika, och att i stamfade var adelsman Och var med i första korståget ja, men det, det, det, det är ju men det bara. Tantyra kommer bli så förtjust i och träffar er så hon glömmer att ni varken har pengar eller någonting annat. Ja, men fröken Peggy då? Ja, henne gjorde så här John Oven med här om kvällen. Hon hatar er. Utmärkt. Men fröken Tyra Snipp alltså hennes tante, lovade att ta henne med ikväll. Och Herr och jag har en liten överraskning åt henne. Just det. Vad då för överraskning? En kärleksdryck. Ha? Ja, den använder vi alltid som sista utväg i speciellt svåra fall. Just det, jag har fått receptet av en klok gumma som inte är klok. <laughs> Just det. Och en mycket gammal släkting till den här kloka gumman fick det en gång av en som umgicks med Tristan och Isolde. Ja, men det låter ju bra. Eller? Ja, fröken Pegge behöver bara ta en liten klunk för att bli blixtkär i här John. Åh, fy tusan. Carl Gustav, du har väl blandat till kärlekstrycken? Ja, han. Vad är det för recept? Ja, det är hemligt. Nej, jag tror inte på sånt här. Herr John, ni ska inte underskatta den här kärlekstrycken det är mycket starkt Hur starkt då? Glaset smälter Adjö. Du stannar här John Jon, Vi har vår chans nu Carl Gustav ja, nu. Du ser väl till att bara fröken Peggy får dricka av det här kärleksdrycken nu Ja då, jag har helt upp dem Den står där bland de andra cocktailglasen Och sen... Nu kommer de Öppna Carl Gustav Ja nu Goddag, herr Kjellrud. Goddag, fruken Snipp. Goddag, fruken Snipp. Goddag. Nu får jag presentera herr Labanoy, Jon Bultenhake och herr Lindstedt. Godafton, God Godafton. Åh, god god god god oh, är det ni som är herr Bultenhake? Eh, ja. ja. det var mycket intressant att höra att er stamfar var adelsman och deltog i första korsståget. Eh, han var inte alls adelsman. Ja, tänk på vad du säger. Eh, min stamfar pussade stövlar åt en godsäger i Östergötland. Men så förskräckligt. Ja, sen fick han sparken från stan silver. Åh, oh, så hemskt. Vad heter du, stamfar? Lasse Majan. Och... John, det här ska du få sitta. Jag förstod att det var en bedragare. Och några pengar har ni förstås inte heller, ungen Nej, men jag sker lite ibland när jag behöver. Nej, nu går det för långt. Herr Kjellerud. Äh, jaha. Ni har livrat mig, slagit ögonen på mig. Men, men, men, Och inbilla er aldrig att jag gifter bort min brorsdotter med sån där slusk. Tackar. Men, men, men, men, Pegg, älskar ju herr John Va? Ja, och ni har väl inte hjärta att skilja dessa unga förälskade människor åt Tro inte, Torda säger den Tyra, jag älskar inte alls herr Bultenhaken mm, Men ni kommer att göra om det om en stund Vad Nä. menar ni? Kom så går vi tant nej, vä, vä, vä, Vänta till höga blick. smaka en cocktail först ni, ni kan väl inte gå ut att smaka på den Bryr dig inte om honom tant, vi går nu Ja, ja, ja, en cocktail skulle nog inte vara så dumt att pigga upp sig Med efter en sån här chock som man har blivit utsatt för Alldeles riktigt, det är Carl Gustav Ja, nej Ta hit cocktailbricka men fort ja, Carl Gustav, du jag glas nu ja, just det, det står här Nej, där står det Nej, det, det där är det ja. Jaha, ja, varsågod, ja, varsågod. Då, då smakar vi väl på det då Skål, ja. Skål. Ja, skål Skål ja. No, vad tycks? Ja, no, den var verkligen god Ja, och vad tycker fröken Peggy? Åh oh, ja Ett glas till fröken Peggy? Nej, tack Hur känns det fröken Peggy? Bra, det är väl inget fel på mig eh, Titta på här John, fröken Peggy Vad tycker ni om honom? Han är odräglig Va? Nej, men titta en gång till Ja, är han inte stilig? Oh, nej, jag hatar honom. Hör ni här känner ut? Har ni lurat mig igen så kort? Åh, oh, Herr Lindstedt ha? Vem? Ja Åh, oh, ni är verkligen en underbar man, Herr Lindstedt Va? Oh. Ja Kom närmare, Herr Lindstedt Ni är riktigt gulliga Åh, oh, oh, ja, tackar ja. Nej, men jag släpper, blir kramas. Nej, nej, nej, nej, nej så, så, jag vill ju bara rufsa er lite i oh, år Nej, nej, släpp mig, släpp mig, kvinna Ingen är ju itzy här, nej Jag vill gifta mig med dig, Herr Lindstedt ha? Nej, aldrig i livet, ni är inte klokna plio. Håll, håll mig till Carl, handen Carl Gustav, är det blanda ihop glasen Tack för det Kärlekstryck gjorde det här var snyggt. Nej fröken, fröken snitt, tantira. jag vill inte ge. Gift. Oh, du gifter du dig med äh, mig och dig äh, den äh, äh, Vasta? Äh, äh, hjälp, hjälp, Och jag sa du springer när jag ska nog hinna upp det Karl Gustav älskade, älskade Karl Gustav, vänta Nej hjälp, hjälp, det är då. det är Jon, Jon är du hemma? Ja, här täcker Var? I Garderoben. Garderoben, vad gör du där? Jag räknar med kostymer. Man, försök inte, du är alldeles blek, du var rädd. Ja, nej menar jag. Varför gjorde du Garderoben? Jo, jag, jag hörde någon som kom så jag tyckte det var lika bra att jag drog mig undan ifall det skulle vara någon annan än du. Ja, du var livra någon i kortspel igen. Ja, hur kan du tro det? Jag som är den närligaste kortspelaren som Svar finns. år. Ja. den där sagan? Hur många lurar den här gången? Mm, åtta. Åtta? Hm? Mm, det fanns inga fler och lurar Kom de på det. Ja, men det var rena oturen så. Hur då? då? Ja, de upptäckte att jag gav dem blanka kort. Blanka. Ja, jag vill vara säker på att vinna John, jag förstår varför de som spelar kort med dig alltid ger det på på nullet Förstår inte jag, de är dåliga förlorare, det är vad de om jag. Om John, jag skulle... du tröttar va... ut mig va? Nej, gör ja, jag, ändå är jag din festman Hur ska det bli när vi blir gifta Jag då? kommer att somna bara jag tittar på dig Ja, det är bra varför det? Ja, då kommer du inte att prata så mycket. Va? Det var du fräckast. Du ska du komma och säga att jag pratar mycket. Nej, vet du vad? Det är mer jag tänker tåla. Jag ja, pratar men... mycket, jag som är stum som med är fisk. Är jag ska bara så... säga det alla nu, alltså inte ett ord ja, men... mer. Hört oss du är simpel, kom här på, så... Ja, det är hårt och så Du är var... en simpel tull. Kom bara på, gör dina förlämptingen. Men så är det så inte att galosta passar så kan du sticka och är men, det så vi... det standard så kom ihåg att säger du en gång till att jag pratar för mycket. Förresten pratar jag mycket. Gör jag och kortoxe pratar nej, jag mycket. Nej, nej, du pratar ja, inte då, alls, sa... inte ett dugg. Åh. Vad får du för? Då vill jag socka för. Nej, nej, nej, naturligtvis inte. Jag bara andades lite. jag får väl andas. Gör inte dum. Nej. Förresten så träffar jag Filip på stan idag. Nej, Filip? Ja, han ville träffa dig, eller rättare nej. sagt oss. Han, han kommer hit ikväll. Ja, så varför det? Ja, han ville prata med något viktigt då. Och... Ja, han har förstås en skumt i kikan. Jag känner honom. Ja. Filip är bra, han har idéer. Ja, så vad har han för idéer som inte jag har nu då? Du, idéer? Du som bara håller på din gamla flottiga kortlek. Vad gör du nu förresten? Man lägger patience. Och ser, rutor åtta, går på spaden, nio, där. Det är allt jag har sagt Vadå? Mm, ska man ut och gå i skogen ska man alltid ha en kortlek med sig Varför det? Ja, är man ensam och går vilse bör man bara lägga en passiang Så dyker det gärna stoppen bakom ryggen på och talar om vilket kort man ska lägga Överansträng det inte. gör jag inte men enda gång jag lägger en patient så kommer du och Det knackar på dun. Jag hörde det John kom ut i garderoben Ja men tänk om det är någon som pratar i bara förstås Hej Filip. Mm. Ja, det var väl det jag sa till att du Jag trodde det var någon som hade lura Och så stack alltså. in i garderoben ja. jag tänkte det måste vara Filip För då, du sa att du men... skulle komma med den här tiden Och alltså förstod att det kunde vara någon annan än du Ja det säger du hon, jag alltid vet. Alltid, du ska du få ihåg du pe Peggy. att du säger det typ... Peggy Va... Peggy, Filip försöker vi säga något Jag alltså, jag tror jag stod och snabbt efter flugor så fort jag hörde dig prata Peggy Säker jag alltid om när du får tid över att andas Va vad menar du? Kommer du också säkert? att prata Tyst nu Filip. Äh, Filip, är vad var det säkert du vill. Ja, vad säger ni om att vara med om en liten, Vad för Kom fram god affär. Fönstret så får ni se. det här. Jag ser inget särskilt. Titta på andra sidan gatan. Vad ser ni? En bank. Just det, en bank ser du. Det är ju där du arbetar. Jag arbetar, arbetar. Jag är vaktmästare där för synskåld så jag ska kunna ägna mig åt min lilla hobby på nätterna. Ja, din hobby känner vi nog till. Men i det här fallet så får du väl gå och leka på en annan gård. Du, du menar väl inte att vi ska göra en stöd mot banken? Jo, just det så. Va? Och här, här kommer din lägenhet med i spelet, förstår du? Min lägenhet, vad menar du? Jag har planerat allt in i minsta detalj I kassavalvet i banken ligger just nu 250 000 bagar Och väntar på att bli hämtade bara. Ja, men vad har Jons lägenhet med det att göra? Vi tar oss in i banken härifrån Va? Ja, Vi gräver oss ner genom golvet här Va? Och så ger vi en tunnel under gatan Och så in under banken Och sen tar vi oss upp genom golvet inne på banken Låser upp kassavalvet, hämtar pengarna Och så dönstar vi Låser upp kassavalvet, vad får vi nyckeln ifrån? Den har jag redan Häromdagen dag passar jag på jorden gjorde en av originalnyckeln Jag har tillverkat en dubbelättnyckling. Ja men varför allt det här besvär med att greva? Vi kan väl bryta oss in? Nej det går inte. Har man en dörr eller ett fönster så börjar larmklockorna ringa. Ja, men du, jag är ingen chat, jag där begriper Filip bättre än du. Jag tänkte bara på min nyenlagda korkmatta ska du riva upp. Korkmatta, Kom att tala om korkmattan. Vi ska jag 250 000. Egentligen borde jag slå upp förlåningen med det. Ja, Okej, okay, jag ger mig grev. Ni slit upp hela golvet. Slut, grev i golvet. Sluta väggarna. Slipa bort dörrarna. Greve taket. Jan, spelar inte magi. Så Det ska man jobba ihop med. Va? Du, förresten. du säger att du har planerat allt. Har du räknat med nattvakten? Han har det. va Tänk att han har det. Jag har skrivit ett brev till honom i bankdirektörens namn och jag sagt upp på. Kommer han att tro det? Ja, då. ja för färdigt. Falskat bankdirektörns namntecknings. Ja men hörru, om de får nys på banken om att, att de är utan nätverk, Då ska du förklara det då? De är inte utan nätverk. Ja men det sa ju nyss att det hade genom att förfalska ett brev från bankdirektören att den ordinarie nätverk. Ja. ja precis så sa du Ja men för att förhindra att det upptäcks Så ska jag anställa en ny nätverk. Rättare sagt två, två ska jag anställa. Två? två. Ja, men det förvärrar ju bara så Nej saker. De här nattvakterna som jag ska anställa De är de dummaste och de sömnigaste Nattvakter som finns Ska du anställa? Visst, jag ringer bara ut till mig för att vara in på banken Enkelt va? Ja det låter enkelt Det är det också så De här nattvakterna de kommer inte att besvära oss det minsta Tvärtom så det blir så där som springer och gömmer sig Om vi ska stötta ihop med dem Carl ja nej. – Svara. Ja. De är svara då. Om du inte frågat. Frågat. Du ska svara i telefon. Jag säger det, du ska inte tongla till allting för mig va? Karl ja, ja Jag ska svara. Jag ska svara. <coughs> Hallå ja, Det är Linstedt Nellerud. kattvakterna. Katt... – Eller vad är det, nattvakterna? – Hallå. Hallå. Hallå. Hallå är någon där? Vad är, är det? Det vet jag inte. Det är ingen som svarar. Ja, Du är en klump i Det ska ringde Du har så slag på ljud. Det var inte du tyckte du lät som riksiga. Ja. Ring upp Telefonstationen och fråga. Hur gör man då? Slå 09. Aha, då ska jag ringa. Så jag slår numret här med ringfingret. Det om ah, ah, ah, ah, ah, ah, Åh, alltså, Vad va, va är det nu då? Jag fastnar med fingret i nummerskivan. Ja, det förvånar mig inte. Varför det? Det är för att hålen i den där nummerskivan är gjorda för fingrar inte för bananer. Ba, bananer? Nu går det för långt. Jo, ja. Nej. Nej. Ta lås fingret så det där så dör mig. Det sitter ju fast. Att ja, du begriper väl att du inte kan gå omkring med telefon på fingret. Ja, det begriper jag. Verkligen. Jag har sladden lägger bara till dunn. Ta hit telefon ska jag loss den. Håll emot den då. Nej, vi runt. Oh. Kan du inte vänta ah, nej, nej, nej. en stund bara en period till. Ah, ah. Ja nu drar jag. Nej, ah. ah, det här sluta. Vad va, vad är det? Fingret blir längre och längre och längre. Omöjligt. Ja, så alltså, det är redan så långt så jag får vikare 3 dubbelt när jag ska stoppa in det här skasen. Ja, jag ska hasken. dra lite hårdare jag ska se. Oh, nej, oh, nej. På samtal. Ah, va? vem var det? Telefonisten, Du står med lune här. Pågår samtal. Nej, men tar tid. min finger! Åh, oh! oh, hej då. Så där, ja. Det gick till slut. Oj, du bröt fingret. Jag bryter det här. Nej, nej, det är redan brutet, tack. Ja. Du pratar strunt. I samtalet slut. Ja, det är jag också. Lägg på lune. Ja, nej. Du är en drullputter. Ja, tack varit din slöhet att inte svara när det ringde så gick vi miste om en kund. Ja men han ja. Jag, och jag, jag, jag, en annan sak, det där annonsen du satte in i tidningen om att du sökte plats som nattvakt. Ja men Du hade satt telefon svar hit hem, men klockan tre och fyra på natten. Jag är ju nattvakt. karl Ja, då får vi ringa på vår kontorskid. Idiot. Ja, ah. säg om det där om du vågar. Vad säg om det där om du vågar? Idiot, ah, ser du. Säg om det där om du vågar en gång till då. Håll om... laffen. Säg om det om du vågar då. Säg Carl Gustav. <skratt> Sluta inte och kacklar kommer det hända lite olycka här förstår du. Ja nu. Vi har förstört <skratt> våra chanser att få ett jobb. Ja. ja, men jag har ordnat ett nytt jobb åt dig Vadå för jobb? Du ska vara med i Sverigeloppet Ja, alltså en där bilrör du, ja? Nej, det är en cykeltävling som går rätt igenom Sverige På bredden? Nej, på längden Ja, inte mig Det är mycket enkelt, du sätter dig på cykeln i Umo Cykla till Malmö och därifrån till Stockholm Vad ska i Stockholm med göra? Du går i mål där Ska jag gå i mål? Jag tyckte du sa att jag skulle cykla Ja, det ska du också Aha. Och i Stockholm går du i mål Jag ska alltså gå sista biten då Karl-Gustaf. får förstås gå från Malmö till Stockholm. Nej, du ska cykla. Jag vill inte cykla. Ja, men cyklingen är en trevlig spår Ja, och titta på. Äh, tänk bara, du får susa fram på landsvägarna och se hela vårt vackra avlånga land. Gå tillbaka skånet till Danmark först. Varför det? Då blir Sverige, det blir mindre att cykla. Nej, äh, kan Norge få tillbaka jämta här i Det räcker nu. Fresta vill jag fråga en sak. Vad Vadå? Att åka cykler senare man blir pengar. På. Jo då, det är cykelfilmer som konkurrerar med varandra, förstår du? Ja, jag bara, har jag med det att göra. Första priset är 2000 kronor. karl Gustav, ja, nej. Du är alltså humör. Ja, hur kommer jag dit då? Med tåg. Ja. Alla deltagarna i Sverige loppet är samlade. Ja nej. Ja när som helst kan starta på. Ja, åh nej, åh ja, nej, åh nej, åh nej. Och... Ja, ja, ja, vad är det? Vem löste biljetten? Biljett, vadå för biljetten? Till Umo. Vad har du med de här sakerna att göra? Du sa att jag hade åkt tåg till Umo ju. Ja. Men jag har inte löst någon biljetter. Alltså är ja. någon annan som har löst biljetter. Jag skyddar honom pengar. Jag har inga pengar på mig. Håll kan snabbt jag kanske... fram! Slipper jag cykla då? Nej. Envissa örne, envissa örne, envissa örne. Carl Nej. Ja, ja, ja, ja, gick starten. Oh. Linstedt kom bra iväg. Oh. Linstedt ökar farten, oh. Linstedt leder. Oh. Linstedt vänder om. Han har glömt något. Vadå? Cykeln. Ja, det gör ingenting. Linstedt kastar sig upp på cykeln. Oh. Han sa är att hinna och de övriga cyklisterna oh. men han ser inte en skymt av dem. Uh -huh. Linstedt cyklar hela dagen, oh. hela natten. Linstedt är hungrig. Linstedt är hungrig. Linstedt vill äta. Linstedt dricker lite blåbärssoppa. Linstedt jagar fram på vägkanten. Oh. Linstedt jagar fram i riket Vad nu Linstedt jagar fram i skogen. Blir det är bra svampor i ser fina ut. Rimma skogshallon liten Ja, nu cyklat i tre veckor. Jag är ändå hungrig. Linset dricker lite blåbärssoppa. En sida Linset får punktering. Det var en käpp i hjulet. Linset byter däck. Men då med. Linset byter däck på cykel. Jag förstår framdäcket på bakhjulet och bakdäcket på framhjulet. Nej. Ja då förstår jag. Vad då? Linset går i däck. Äh, det börjar regna. Men ska ställa in cykeln då? det kan börja rosta. Linsta olja cykelkedjan. Löbershoppen. Linset har den cyklat i två månader. Men den här TV:n tar en tid med almanackan typ. Det börjar snöa. Linset trampar på snöyran. Asså ni in i cykelpumpen. Ni gör börjar ringa. Gott nyår. Tack detsamma. Vad fick en julklapp, jag julklapp i Löbershoppen? Geande Det börjar våras. Ja. Gräset gror. På gr pannan mor. <laughs> Linset börjar närma sig målet nu. Säg till att när jag ska börja bromsa Jag Ska fråga någon efter vägen hur långt det är kvar. Ja. Jag frågar en bonde. Vad fan? Ja. är peve. Vad? är finnan han låg på fel. Håll. Ja. Ja, ja Linset befinner sig nu i Siderkajoki. Yksi kaksi kolme kelljenneile. bryter nu loppet. Ja, kan det inte finnas någon finlandslopp som jag kan delta i när jag i alla fall är här. Då. Ja, jag går fram till Linset med mikrofonen. Kom tillbaka senare, jag ser ett blåbärsjobb. Jag frågade Linset om loppet var svårt. Ja, det var svårt. Hur så? Det var två dagar efter starten och kan jag köra rakt in ett björn i Björnide. Åh, hur gick det då? Sen där att en Björn sittande på parketthallen. Karl Gustaf, han gjorde med en känns. Vet du av att du är den... Ja. Hallå ja. det är Kjellberd Linset. Vadå? Ja naturligtvis menöje. Ja, det är klart. Tack så mycket. Tack tack. Vad det? Vi har fått ett jobb. Vadå? Som nattvakt i din bank. Åh boy. haha jag har jobbat i en bank en gång förut. Som nattvakt? Nej, så att i kassan och räkna pengar. Ah, du kan väl inte räkna. Kan Inte jag räkna? Jag kontrollräkna de här 500 då, det ska bara 40 stycken. Just det, 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2024 56 7. Ja. Är det vad det är? Då inte räkna färdigt. Och är det så här långt så stämmer nog resten också. Så här kan man ha det. Vad klagar du för? Klagar? Tror jag att det är någon nöje att på och under marken med en spad? Vi måste ju gräva en tunnel ja. i huva. Jag känner mig som en mullvad. Ja, klaga lagom. Tänk på mig som får upp all jorden i lägenheten. Ja, det har jag gjort. Hela min sängkammare full med jord och grus. Plantera potatis där då? Ja, det var inte löjlig. Sen sparkar jag tårn i en stor sten nästa gång steg upp i morse. Använd tre toppler. Det var lagom rolig va? Shh. Det kommer de att krypa gången. Ja, det är Filip. Tjena, tjena. Hur går det? Jo går det? går bra. Men Jon är ingen vidare pigg på grev och så säger att han tycker att vi släpper upp Jordians lägenhet. Nej, det, det, men vi måste ju lägga Jorden asså, asså, det, och så Och ska Jon alltid he, klaga jämte i alla he, år. Jag har sett jag, he, he, i nio he, he, he, jag he, på 9 första vågat att det att cirkus. He, och det kommer av människan. stäng av, det är inte så lätt du. Det enda man hoppas på det är att de får se i mungiperna. talar du om mig? Nej, vi talar om vedret munvedret. Vad är jag? Håll i lugna nu. nu. Hur går hur går Jo, tackar som frågar. Hur har grevt kors och tvärs under hela stan? Inga överdrifter, Jon. får vi hålla på ett tag till så kommer vi han ut tunnelbanan jag förstår inte hålla riktningen att du gräver åt fel håll va ja, nej men jag jag gräver precis som du har sagt Det Gör han inte alls Öre, Peggy, vill du låta oss här prata som jag sa Filip förstår hyst, jag hur här va? så... vad sa du Peggy att John gräver fel alltså, hur då Jo bara för några timmar sen stack han upp huvudet mitt på stuplanen Ja det var rena turingen han ser honom Jo det var, det, det, var, det var en gammal tant som tog mig alltså, vad, vad sa hon sa hon Ja hon berättade sen jag frågade Vad en sån liten pojke kunde heta äh. Du tölp Jon du kunde ha förstört allting Jo oh, jag bråkar inte på Jon det är min festman och jag ska säga det till Filip för... Det var ju du som började bråka på honom Ja det är väl en annan sak när jag gör det Men om någon annan gör det förstår du Då Nej, blir det jag är det är bra Så går du Peggy Kvinnor, kvinnor Vad har ni logik ifrån? Logik? Är det någon fel på logiken också? Nej men är min ängel Lugnare är min ängel engel gör inte någon engel för dig Håll mun nu Jag vet inte vet av vad som det Mattias Nej sparat. just det John, du ja. måste gräva fortare eller kan inte Jag kan inte gräva fortare Precis är det förstör det här grevande, mina händer. Mina konstners händer. Mina kortfingrar var stelen, stelar. Gå långsammare och fuska. Det är sant. Har det inte gått upp för er två än att vi är på väg att göra det största upp som någonsin har gjorts i det här landet? Jo, det förstår jag. Jo, att vi kommer att få så mycket pengar att vi aldrig behöver en kortlek med. Ta hitsbad. Lugna ner dig. Jag grever med fingrarna. Lugna ner dig så jag Ta en titt på den här stället. Vad är det? Det är sådana här borr som dras med komprimerad luft. Man trycker bara på den här knappen och så går man själv. Alla timmar. Den här kommer att arbeta gå fem gånger så fort. Jag ska bara min vänka på några timmar. Och sen kan vi bara oss under marken och Öresund till Danmark. Kör på Eld i berget! Those folks. Det förvånar mig att du får gå lös. Ja, men jag har inte gjort någonting. Inte va? gjort någonting. Titta här sitter vi på varsin skåp och kan inte kliva ner på golvet för den hundra kan du komma hemsläpad. Ja men ja, jag har inte. Och inte ja. nog med att den är löms, det verkar ha loppor också. Ja, jag köpte den på loppmarknaden i Paris Karl ja. Gustav, det är en vakthund. Vakthund. Ja men den ska du inte vakta oss va? Nej, men det kunde inte jag veta när jag köpte den. Veta, veta varför köpte du den? ska faktiskt ha hund ju. Oh, det här är snyggt det. som snyggt. Om en kväll ska vi vara på banken och börja är jag så sitter vi här. Ja, men jag ska tala med hunden. Tala. Ja min tant talar alltid med sin hund. Hon. Du, och hon talar med blommorna också Aha, Hon får svar förstår jag <laughs> Blommor kan vi inte prata eller? Du måne, du måne, du måne Gustav Hon talar med blommorna för att de ska växa Det angår mig inte Det skulle du göra om du var blomma Carl Gustav Stör mig inte, jag ska tala med hunden Karo, plats, sitt vackert, apport Det är husbondens röst du hör plats. Den skäller ju bara ja, nej. Du får tämja den hur gör man då? Spänn ögonen i den, betvinga den med din blick ja, Jag spänner ögonen i den nu Hur, hur går det? Är alls Varför det? Hunden spänner ögonen i mig först Ja då vet jag det annat sätt Vadå? Lägg ena handen i hundens mun Va? Ja då får hunden respekt för att lyda lyder det, Ja men jag vill inte bli sjukskriven alltså, Jag tror du hade god hand med djuren <laughs> Varför det? Därför att feta människor är godmodiga och djuren dras till dem Jag vill inte feta Det visst det Det tycker hundar om så. Jag tänker i alla fall inte kliva ner till den där vargen mm, Den är antagligen hungrig Ja det är därför tänker jag stanna här Har du inga ben på dig då? Jo då, men jag har strumpor och skor på dem ah. Nu jag har en idé Ja Hunden sitter för ditt skåp, va? Och skåpet är inte väggfast. Nej. Nej. Öppna skåptun. Det kan du göra uppifrån skåpet. Det? Eftersom skåpet är tomt så behöver du bara vicka på det. Så faller du över hunden och då fångar den som i en låda. Ja, men faller inte jag också då? Ja, då. ja men, jag, jag Gör som jag har sagt och raska på nu. Ja, jag har Först öppnar du skåptun. Oh. ja. Mm. Och så vickar du till så du hjälper skåpet. Åh, oh, oh, höj, oh. Och oh, nu kommer jag till jobb! Akta! Akta du, hunden hoppade undan! Aj, aj, han napsar mig i byxorna! Han vill bara leka med det så. Leka, jag, tillbaka foten! Aj, Andas lugnt bara! Hunden eller jag? Du, idiot! Nej, släpp! tillbaka tummen! Nej, vilket hund, Ja, här har vi banken nu Carl Gustav. Arne. Och tack vare dig och din hund är vi en timma för senare. En timme och tio minuter varsågod Ja tyst nu Vad gjorde du flesta av hunden? Jag sprang till polisen och anmälde den vad då för? Jag sa att ni inte hade betalt sin hundskatt Vad sa polisen då? Det var som katten Carl Gustaf ja, ja, ja, Jag flyttar på den nu så jag kan låsa upp dörren här Vad va, har du fått nyckeln ifrån? Kamrén som ringde anställde oss skickade den med post ja, ja, ja det var ju mycket enklare Enklare än vad då? Än att skicka dörren Åh oh, Carl Gustaf På det här sättet fick vi ju en nyckelpost Jag vill inte höra mer nu Nej 17 ja, också Hur många? Drömmel. Va? Vem? du naturligtvis, du knuffar ju till med sig att tappa nyckeln Ja men det var inte med vilje med Vilje och vilje Och vilje ni veta och vilje ni förstår Hur bönderna plögas avrätt Farvin han sådde, han sådde, sådde sig så här Och Carl sidan sådila han armen Carl Gustaf Ja far Far? Ja, Arne ah, menar jag Far åt skogen Ja, så han var vegetarian förstås vad menar du? Ja, du sa ju själv att far åt skogen. Kalgusta, ah, sluta och lite där på nyckeln nu. Jag heter han inte? Den har nog ner i brunnen oh, där. Det var muntar det, Hur ska vi nu komma in i banken? Vi kan öppna ett konto. Kalgusta. Vi kan gå in genom fönstret här. Det är stängt. Ja, men fönsterrakan är så slärvigt pålagda. Om man bultar lite kanske om trillar ner och så bender vi upp fönstret med en kiva så här. Det går inte. Jo, om man bultar så här. Kalgusta. Vad? Vad är det? Börjar ringa öronen på mig? Vad ja, är alarmsignaler? Vad är i mina öron? Nej, det chular. Vad? Det är chivlar. Vad skriker du för? Ja, och klockorna ringde naturligtvis att någon försökte bryta sig in i banken. så alltså, inbrott. Vem kan det vara? Du. Va? Jan. Ja. Du började greja med fröns så gick larmet. Ja, men aner jag har... Om Någon har med polisen också. Va? Jag tittar. Ja, hallå. Äh, Vad är ni för ena? Jo, vi är, vi är nattvakter på banken Ja, här. vi har just blivit utlåsta. Utlåsta? Ja. ni försök inte. Vi fick lärma om inbrottsförsök här. Ja, det var inget inbrott. Det var bara jag som skulle in genom fönstret. Karl Gustaf! Ja, det kan jag tänka. Men nu följer ni med här bara. Ja, men kom vi är nattvakter. Det är säkert... Nej, men titta här. honom. Det kommer en bil till där. Titta. Varför ska jag gå här, Gustaf? Jag åkte i så fort jag fått en påringning. Och bankdirektören, god De här två har försökt begå bra. Det har vi inte alls. Nej, vi skulle bara klätta in genom fönstret. Carl Gustaf! <skratt> bankdirektören hör själv. Den bekännelsen räcker ett bra tag. Ä äh, vä vänta ett tag. Vi är nattvakter här. Och vem har anställt er? Bankkamrén. Han ringde oss. Kamren? Ja. Mm, det här var besynnerligt. Ja, jag tar dem med till kriminal. Eh, nej, vänta, Gustav, jag tror att det är något skumt i det här. Ja, den saken är uppenbar. Ja, inte på det viset, men om saken ligger så till som det här våra männen säger så handlar de tydligen i god tro. Just det, i goda tro någon oss kan ingen handla. Bankdirektören mm. menar att de är oskyldiga. Ja, vi har haft en nätverk där i 15 år som både jag och Kamren var mycket nöjd med och har han bytt ut mot de här två så har det tydligen gjort sin en viss avsikt. Bankdirektören menar att Kamren skulle... Ja, bli... det vet jag inte, men förmoda att utbytandet av de här mot de här båda männen skulle ja, underlätta en kupp mot banken. Underlätta? Varför skulle du underlätta om vi var nattvakter va? Ja, det va? borde ju vara den första kunna svara på. Ja, ja, bankdirektören menar att en kupp planeras mot banken? Ja det är mycket möjligt. I det ligger just nu 250 000 kronor. Vad föreslår bankdirektören? Ja att de här herrarna fortsätter sin tjänst som nätverk och att konstapen placerar ut några mannen i grannskapet som håller ett öga på banken och ingriper om det skulle visa att uh, våra farhågor besannas. Det ska jag genast sköta om. Ja men hur, hur ska vi komma in i banken då? Jag kan låsa upp i min ny jag vill inte, jag vill inte, jag vill vad inte. vill du inte? Gå in i banken. Varför det? Det ska bli en kupp. Vill du anställa för att avvärja sånt? Då så vill jag säga upp mig. Ja, nu låser jag upp här. Nej, lås igen. igen. heter kom här nu. Lycka till mina Nu Du låser han in oss också. Oh, oh, oh, vad mörkt det är. Karl Gustaf, vad är du nog här? Under mattan. Åpp <laughs> med det nu. Men jag är rädd. Det finns det ingen anledning till. Vill det någon det? göra inbrott så ser ju polisen mm. som utanför det, va? Är det säkert? Ja, det är klart. Vi behöver bara. <skratt> vad är det? Titta, golvet där borta rör på sig. Fort in i skoggan här. Det är jordberning. Nej, då. Och titta, ett huvud upp i golvet. Ja, jag ser. Det är en gruvarbetare. Var inte dum. Ja, men det måste det vara. Oh, oh, han har, har hon i pannan. Den... Hon i pannan? Du är från vettet. Carl Gustav vill hem, Carl Gustav vill hem. Jag vill hem, jag vill hem. Tysk, det flera stycken. flera stycken. Ty, de häver hål till golvet ja, det, är, det är två män och en kvinna Ty, de gaskas där håll babbla det är jag säger kikade så det gått fint jag undrar var den där nattvakten håller hus och kanske ligger ja, de och sover hur i saken detta målar sig vägen det är bäst för dem i varje fall nej, titta, nej titta här nu han har fått lera på byxorna prata inte smurga igen hej justin det, men det gör han alltid Jag bara pratar babblar, och babblar om man någon sa för duft du är aldrig tänker sig något och tala om lera på byxorna ni det är ju det tog liksom inte lera skulle bli det nej lidiat har sagt på Johan sa något viktigt i hopplus och jag är i sinnen Carl Ja. hon var inte dålig att prata där Det är kanske är ett kafferepp Jag var inte löjlig, de är rånare Kafferepp med rån, kanske. <lådare> du, vi måste säga till polisen Stå still då, Fink Röjer vi oss, är vi sålda Ja är de slavhandlare också? Tyst! Här, här har vi kassavalvet i alla fall Har du nyckeln? Jag kan skriva upp att jag har De tänker länsa kassavalvet, hör jag gangster ska springa fram och bita dem i benen Varför det? Ja, eftersom vi inte har någon vakthund kunde jag göra Tyst! Kan... Ja. Ja. Vad -va var det? Jag tycker jag hör något Shh. Nej, då, jag hör ingenting. Det kanske var nattakterna. Kanske Peggy ska gå en rond och titta. Ja, nej, det var det fräkaste. Sluta nu, det var ingenting, säger jag. Det var nära ögat och där. Oh. Vad är det där? Jag har fått hjärtklappning. Oh. Nu jag låser upp, Petra. Så ja vi raskar ska vi ha. Bikin maskad. Ja, ja ner med med de väskan. Det är en liten ja, oh, Skattefritt. Jag igen med väskan. Ja, så det. En snabb affär. Kom så affär. vi. Ja, tillbaka som av. Raska på nu bara. Ja nu. De må gör sig väg. Ja, vi måste efter dem. är genom hålet till golvet bara. Nu ska vi inte se till polisen här. Ja, det hinner vi inte. Då kommer de kommer bara undan. Förstå. Ja men oh, ja nu no, no, ja, skriver en lapp till polisen. De kommer in hit för eller senare. Hä? Just det, jag skriver. Vad skriver då? Vi, vi har gått under jorden. Där är Karl Gustaf. Den här tunneln är ju så trång. Ah, det är inte alls. Det den är den visst. Man kan inte ens slicka som munnen en gång. Prata, inte raska på. Det här krypande går med på närmast Strunt, prat. Ja, mm. nu ska vi spela krypkassin. Vad är det för larm? Åh, åh, Jag ser ljus. Shh. inte så högt. Det är bara uppåt. Försiktigt nu bara. Tunneln är slut här. Det är ett hål upp genom golvet in i en lägenhet. Det kanske hamnat i sopnett kastet. Jag hör röster. Stackars son. Tyst med dig. Men hörni, ska vi inte stika? Vad väntar vi på? Nej, det är ingen broska. De upptäcker inte stölden så fort. Jag tror Jonas har rätt. Vi sticker. Jag känner mig Okej, Jon. och kör igång bilen. Ja, ja, ja. Peggy. Ja, ja. 250 000 delar på tre. Det är mycket pengar. Ja. Dela på två så blir det mera. Vad menar du? Vi struntar i Men Filip. Du, det... du ser den här väskan som ja. har haft gömt under skåpet. Här, ja, ja, ja. Här, du ser... Det, det ser ju likadant ut som vi har pengarna i. Ja, just det, men, men, men den här den innehåller bara tidningar. Alltså. Va, vad tänker du göra? Jo, nu släpper jag ner väskan med pengarna i hålet i golvet. Alltså. Varför det då? Du tror du att den här väskan med tidningspappret är i penningväskan. Alltså. Alltså, sen då? Ja, när Jon kommer tillbaka så ber jag honom gå före oss ut i bilen med den här väskan och sen sticker vi ut bakvägen med rätta väskan. Men Filip, det är ju lura. Ju... Han, han kommer, han kommer, han kommer. Har du, äh, har du kört fram bilen? Nej, jag, jag fick inte igång den. Vill du gå ut och titta på den? Va? Nej, det behöver du... Ja. Peggy? Ja? Är strax tillbaks. Åh oh boj, oh Vi har väskan med pengarna. Försiktigt, Carl Gustaf nu. Vi sticker tillbaka med, till banken med nej, va? Nej, nej, nej, vi måste höra vart bovarna tänker ta vägen. Tysch, det kommer någon i tunneln. Polisen! Är, är det nattvakterna? Ja. Vi upptäckte stölden av den här tunnen för en stund sedan. 20 tjuvarna där uppe? Ja, det verkar vara huset mitt mot banken på andra sidan gatan. Fint, då ska vi omringa det. <havvisa> <havvisa> nu är de fast. Sht, de pratar. Eh, Peggy, Peggy. Ja, ja. Eh, titta på den här. Va? Nej det är inte sant Jo det är en likadan väska som den vi har pengarna i Jag har haft en gömd här i skåpet, den är fylld med tidningspapper Varför det då? Filip vet att den här väskan innehåller pengarna va? Mm. Vet han? Ja det är klart, nu byter jag ut den mot min väska med tidningspapper Jaha jag förstår, sen så släpper du ner väskan med pengarna i hålet i golvet här. Ja just det. hur visste <laughs> du det? Jag börjar kunna det här nu Va? Nej jag menar jag gissar med till det ja, Det är fin det va Och när Filip kommer tillbaka be honom gå förra oss ut i bilen med den här väskan Som han tror att det är pengar i Och så sticker vi ut bakvägen med rätta väskan Och så delar du och jag Det känns en att jag har hört den där orden någon gång förr ja. äh, tsch, du, kommer vi höra du Släng i väskan med pengarna i hålet ja. här Oj, oh, mitt huvud En väska till Tror man att vi är stadsbud va Nu kommer Filip tillbaka Jaha Saken är klar. Vi har tändstiftet det var fel på Då sticker vi väl då va? Ja, hör, du ja, ja, ju, vi vill inte vi bjuda väskan, väskan så kommer PQa efter. Vi får skäla de samma tanken. John, bär ut väskan i bilen. Ja, det kan väl du göra. Gör som jag säger och det är snå på. Åh, jag går själv. John, stick ut med väskan annars ska... Öppna! Det är från polisen. Polisen? Jo, det var väl inte Fort, vi smittar igenom tunneln. Vi kanske kan sticka ut genom banken. Ja, ja. Ta, nere forst. i hålet. Oh, är ni inte klokt? Ska ni hoppa rätt i bröstet på mig de Motad om Men Tusen är ju folk i gropen. Den som grävde en grop åt andra. Och, och, och två väskor. Du försökte lura mig filen. Och du mig säger ja Din lym. Sluta Heja pristermörd är det som gör tjusen. Polisen äntligen. Här är tjuvarna. Och här är pengarna. Hela väskan. Säg får man ta en femma för besväret. Bort med fingarna. Ja det där gjorde ni bra. Gratulerar. Tack för det. Din fördömda Har du det samma. Du försökte lura mig också. Det är ett fel att vi åkte dit om ni vi har sprungit och varandra så har vi klarat oss. Men ni förstår det alltihop och jag kommer aldrig vilja ah ja, se er mer. Följ med här med första, största tjockskall som skola på i Och det vill jag bara säga. att Det var inte att du inte sprungit och är... försökt lyra varandra så hade vi klarat oss. Hör på fruken Pimpel Jag menar Peggy För 500 och sista gången säger Jag fick inte solsting när jag var i Sydafrika Ja men John Det måste ju finnas någon förklaring till ditt uppträdande Vad är det för fel på mitt uppträdande? Jag äter med kniv och gaffel Jag eller menar hur? inte det Jag menar de konstiga saker du gör Som du inte vet att du gör Så vitt jag vet vet jag inte att jag gör saker som jag inte vet Jag vet bara att jag vet vad jag gör Mm, det gör det hela ännu värre Gör det? Ja, om du vet vad du gör Hur kom det sig då att pappa när han skulle väcka dig i morse Fann en häst i ditt rum? Men Peggy, jag svär Jag har aldrig sett den där hästen förut. Hur kom den då in? Ja men frågade inte mig, fråga hästen mm. Jag tror att du tog den med dig från stallet när du gick i sömnen Om någon gick i sömnen så var det hästen Jon, det här är inte bra Sanningen och säga så är du lite ur gängorna, tror jag Du är oroad för någonting jon Oroad? Skulle vem som helst vara som vakna upp och fann en stor åkarhäst bredvid sängen Nåja, hästen var ju verklig i alla fall Men de andra sakerna du inbillade dig då Det är struntprat, jag är fullkomligt normal Jag inbillar mig ingenting nu ska du eller jag svara? Svara vadå? i telefon. Ja, men den har ju inte ringt. Ja, den visste, jag hörde det. Åh, oh, och stackars John, du har blivit värre. Nu har du börjat höra saker också. Jag hör inte all saker. Se här, jag ska bevisa det. Hallå, är någon där? Hallå, ja, jag. Du, du hörde, Peggy. Peggy, det, det var någon i alla fall. Mm, ja, ja, vi säger väl det då. Vem är det? Jag vet inte, jag ska fråga. Eh, hallå, vem är det? Napoleon Bonaparte. Verkligen? Var ringer ni ifrån? Elba. Och vädret är Nej men det var synd Säg, då kan ju Josefin inte solbada för någon alla dagar. Nå no, vem var det? Det var det, det Det var Jag menar Vad säger Det var fel nummer John Det var inte något nummer Telefonen ringde inte alls Det räcker jag går Vart? Ut i stallet och lägger mig en stund Vad är det för fel på ditt rum nu då? Jag vill inte se den där hästen i ansiktet igen I kusten klar. Ja, kom du pappa. Eller ska jag säga entré Napoleon. Gav telefonsamtalet något resultat. Om. Kära kusin John Nickel stack iväg som en skrämd kanin. <går> <går> jag slår vad om att han känner sig orolig. Speciellt som det kom på det här med hästen. Hästen ja? Mm. Hur fick du upp hästen på hans rum? Jag gav honom sömnpulver. Vem? Hästen? Nej, kusin John. Så att han inte skulle vakna. Mm -hmm, det gjorde susen. Han vågade inte gå upp på sitt rum ifall hästen skulle vara kvar. Det är den, jag kan inte få ut den. Fint. Varenda gång John klagar över den så låtsas vi som om det inte fanns. En bra idé. Mm -hmm. Några såna här trix till. Och vi kommer att skrämma bort honom härifrån inom en vecka. Han kommer att tigga och be oss att ta hand om det här stället. Så att han kan åka tillbaka till Sydafrika mm -hmm. igen. Och sen har vi vårt på det torra. Han kommer aldrig att få veta att det är en förmögenhet gömd i biblioteket här. Nej, förresten så förstår jag inte varför din farbror Pontus inte testamenterade allt till oss på en gång. Så hade vi sluppit det här med kusin Jon? Tyst, han kommer tillbaka. Åh! Oh. Hej Peggy, god dag Fredrik Jon min pojke, vad betyder det här att du hör saker och ting? Vem? Ja Åh, ja. oh, telefonen, det var bara Napoleon Jag menar, det var ingenting Men, men att höra saker, det kan vara allvarligt Nej, jag oroar inte Om det är något om er så ska jag inte föra det vidare Jon, pappa är mycket orolig för dig Jon. Ja, min pojke, varför inte skriva över ditt arv Jag menar huset här på, på oss Åka tillbaka till Sydafrika Medan du ännu är relativt frisk Nej, det kan jag inte Jag är inte färdig här hemma än Nej inte färdig, med vad? Med mig? Peggy har gjort mig så orolig med att påstå att jag är i gängorna Så jag har skickat efter ett par psykiatriker Vad? Oh, va? Nej, de kommer väl inte hit? Jo då, och de, de garanterar att de kan bota mig på 48 timmar Nej, prata är omöjligt. Inte för dem, det är två av de mest intelligenta Mest makalösa, mest klarsynta psykiatriker Som någonsin bläddrat i andra strömmar. Hallå, är ja, det är Vincent och cyklakrobaterna Psykiatrikna drömmen. Ja, just det, ja, va, Nej, nej, det vet jag inte Det vet jag inte heller Nej, det vet jag inte Det vet jag inte, sa jag Men var är det? Det vet jag inte Carl Gustav Ja, nej Det måste vara svårt att uppträda som en idiot jämt Ja, nej, men jag är mycket stolt över dig i alla fall, ja Jag menar dig Det har rart sagt du, du är rar, du. Tack, Arnie. Du får gärna hålla min hand. Hålla min hand. Men rar menade jag sällsynt. Hur kunde du göra det? Rar betyder både rar och sällsynt. Åh, oh, jag förstår. Ja. En blomma som är sällsynt är alltså rar. Och en källrud som är rar är sällsynt. Tyst, tjokskall. Just det, det bevisar vad jag sa. Inte alls, jag är en gentleman. Inte mot min tandfan i alla fall. Hur så. När du ska ge henne blommor, ge henne en fröpåse. Ja, de är billigare. Ja, men Det är inte romantiskt. Varför det? Sätt en fröpåse i knapphåll och får du se. Äh, ska inte lägga det i mina affärer. Du snål Ja, Sen då. Än sen, när du ska betala notan på restaurang får du använda våld för att få fram plånboken. Ja, vad har du med det att göra? En hel del, det är min plånbok. Varför? Nu kommer du med dina klagoviser igen. Ja, du är så snål så du borde gå till en psykiatriker. Ja, jag kan ju anlita dig, kvackis. Det ja, är jag ro med. Varför det? Undersöka dig så tar vi betalt. Så. Åhå, du misstror mig alltså ja. Du misstror din äldsta vän För, Varsågod, undersök mig då Varför det? Jag sover så dåligt på nätterna Det är kanske är en knöl i madrassen Nej då. då vet jag, Vad då? en knöl på madrassen Tack, det räcker ja, Det blir fem kronor Jaha, hörru, du, Får jag låna en tia dig då När får jag igen den då? Eh Jaha. Ja, här här en 10, varsågod. Tack så dags då. Ja, och här får du tillbaka 10. Tack för det, tack. Du är ju Karl det var fem kronor det kostade väl. Ja. Jaha. Och du har fått en tia mm. Då ska bli jag fem kronor tillbaka va. Ja, det stämmer. Varsågod. Ja, tack, för varsågod. tack för det. Tack för det. Då. Ingen oskak. Ja. Är det nu misstror dem väl inte mer. Va? Aldrig mer, det är Bussian ja. i Hedespriken han. Ja, det är bra nu, det är bra nu. Riktig Du riktig Hedespriken. Ja, ja, jag ja. nu, du måste tänka på jobbet så. Vilket jobb? Ja, alltså, jag fick telefon i morse från en som heter Jon Nickel. Fick du? han vill att vi ska besöka honom. Han? han har en häst i sovrummet. Jaså, han är ruttare. Nej, då, nej, då, nej då. Han Hästen som Varför skulle han ha det? Han kanske vill rida in i badrummet på morgnarna Dumheter Vore bättre om man skaffade sig en hund tycker jag det? Det är så besvärligt att en häst i äh, Finns ingen häst? Han kanske har klippt under sängen Nej, det, det, det finns ingen häst alls. Ja, du säger att John Nickel hade en häst i sovrummet. Ja, det är vad han tror. Sa, men vad ska jag tro då? Att John Nickel har hallucinationer. Nu får du bestämma det. Vad menar du? Nu sa att han hade häst och nu säger att han har hallucinationer. Nej, det är samma sak. Hästen alltså kom tillbaka. Nej. Är du är nervös kanske. Nervös? Ja, den springer ut och in som man vet varken in eller ut. Jag lugna lugnare nu. Kan man inte in hästen med sängstolpen och släppa ut mig Varför det då? Jag ska gå i stall utan hackulinationer. Sätt den ner nu så ska jag förklara för ja, Att ha en hallucination så det jag tror att man ser så som inte finns. Aha. Ja, och Jon Nickel tror alltså att han ser en häst. Men jag trodde jag också att jag såg en häst. Ja, men sen såg jag att det var du som var på dräkvatten. <skratt> <skratt> <skratt> du är den riktigt hörsäck. Ja, visst, varför går det ett bara? Ja, nu pratar vi om Jon Nickel. <skratt> ja. ja, vi ska hjälpa honom med hästen. Ja, som psykiatriker ska vi tyda hans drömmar. Härligt. Varför det? Jag alltid undrar vad hästar drömmer om. Vi ska inte tyda hästens drömmar. Aha. Vi ska ta oss an det här fallet med energi och beslutsamhet. Det kan jag. Hur då? Jo, häromdagen hade jag en patient som såg krokodiler. Krokodiler? Ja, men han såg dem bara otydligt. Och vad gjorde du då? Gav honom glasögon. Glasögon? Ja, nu ser han dem alldeles klart. Hörru, du, jag tror inte du passar för det här jobbet. Jag kan lära mig. Mm. Har du sett en annan sak med Jon Nickel också? Ja, elefant i garderoben. Nej, den då, nej är då. Då, då? Han brukar tala i telefon med Napoleon. Ja, det är väl roligt med Hovskvallet. Hovskvallet, det är ju Napoleon han pratar med. Ja, då kan snart in i Ska jag se så, då, så du tror det. Ja, och eh, oh, nej. Mm. Sa Napoleon? Ja, det gjorde jag. Adjo. Ja, Vad ska du göra? Ringa hem till mamma och säg att det kommer första tåget Du stannar kvar här Inte i sällskap med Napoleon i alla fall Ja, det är mycket vanligt för så att en man som John Nickel pratar i telefon med Napoleon Ja, det är mycket vanligt än en man som jag inte tycker om det Ja, men det är mycket naturligt Det tror jag det ja, det är bra Själv pratar jag alltid med Carl Tolte Hörru, förta det inte nu Men de gillar inte honom på telegrafen Varför det då? Han betalar telefonräkningarna med nödmynt Hörru, sluta och svamla nu, fetknob ja, vi åker hem till Jon Ja. Jag vet precis hur vi ska bota honom. Precis. Ja, vi ska använda hypnotism. Ja, vi ger honom en hel flaska, tre matskedar om dagen. Vad pratar du om? Hy Hypnotismen. Ja, det är ingen medicin. Vad är det då? Just det, det är att försänka en man i ett slags sovande, vakert tillstånd. Han sover alltså precis som man är vaken? Ja, just det. Jaha, det är en mm. riksdagsman kanske? Nej, nej, nej, nej, nej. <skratt> är det någon jag känner? Nej, då. Hur många bokstäver? Tio. Lodret eller vågrätt? Ett lodret. Hur många bokstäver är givna? Alla. Eh, Jon Nickel. Bra! Tack Arne Ja, ja, ja, bryt mig inte nu Hypnotis förstå, det är en mycket förnemlig sak uh -huh. När en man är hypnotiserad kan man få honom att göra precis vad man vill Kan man? Ja, jag ska visa det på dig Gjorde det är Nej då, nej då. Man gör bara några rörelser så här med fingrarna förstår ja, man, du man mandrake Se mig i ögonen uh -huh. Se mig djupare i ögonen Det är måndag idag Va? Ögonen är röda Hör, du, Bryr dig inte om mina ögon nu Nej, nej, nej. Se mig i ögonen Ja uh -huh. Sov Ja uh -huh. Sov Jag ska bara hämta sen. Hör, uh -huh. avbryt mig sen uh -huh. Nej nej. Fall bakåt, Aha. fall bakåt, Aha. ja men fall då! Ja, slår mig bara. Äh, inte så fet som du är. Är det du? Tyst nu. Jag håller på att hypnotisera A -a. Stå stilla, stilla, A -a. tänk på någonting alldagligt. A -a. Vad tänker du på? Dig. Äh. Se på mina fingrar här A -a. Nu. Se på mina fingerrörelser. Fattas bara viknolen. <laughs> Se mig i ögonen. sluta Slut ögonen. A -a. Nej, inte mina ögon. Ta bort fingrarna, idiot! Ja, men du sa ju tyst nu, tyst nu. A -a. Slappna av, ja. Tänk inte. Nej. Slut ögonen. Ja. Du är på bio. Aha. Du är på bio. Aha. Vad ser du? Ingenting. Varför det? Har, jag har ögonen slutna. Äh, du är alldeles hopplös. Men vi kan försöka igen. Jag så bara spelar. Nej, nej, nej, nej, nej. Vifta med fingrarna nej, nej, nej, Och rullar med röda ögonen. Nej, va? nej, nej, nej, nej, nej, nej. Varför det? Därför att du är för dum för att bli hypnotiserad. Ja, men kan inte jag få hypnotisera dig då? Ja, det kan du inte. Kan inte jag? Nä, titta med ögonen då. Ja, ja. Så. ja. så så. Såg du lite vid så är det vinter. Ja. Fäll bakåt? Ja. Fäll? Ja. Jag följer med. Fäll fäll. Ja, det är inte mig. Karl Gustaf stig upp. Det var mig du skulle hypotisera. Det var en tungen Ja det, det var det Pappa, var är du? Här pengar vi gästrummet Vad gör du? Jag har just flyttat Johns alla saker och möbler från hans rum hit in Varför det? Kom, ut härifrån, fort Förstår du min flicka Nu ser ju gästrummet likadant ut som hans gamla rum med häst och allting Ah, ja nu förstår jag När han hittar sitt gamla rum tomt så svär vi på att han alltid haft gästrummet Just det, mm. här kommer han Hej, god Fredrik Hej, Peggy ja, Jag, jag dröm inte länge, jag ska, jag ska bara byta kläder Ja, om du hittar dem Förlåt <laughs> Pappa sa att vi skulle äta lunch klockan ett Ja, ja, ja jag ska skynda mig så fort jag kan Du mig? Jag inte ut i spöken. Men vad är det, John, Vad händer? Ja, just som jag skulle sätta mig på sängen så slet någon undan den. Ja, men John det finns ju ingen säng där inne. Ja, finns det inte? Men då du det ännu värre. Då har de kastat ut genom fönstret. Det var inte från, unge man. Det där rummet har stått tomt i år Ja, men jag låg ju där i natt natten. Ja, du inbillar dig i saker. Igen. Det är inte sant i spöken. Här. Jag är inte upp dig, John, Ditt rum är här där det alltid allt jag var. Peggy, tro mig, när jag vaknade i morse så låg mitt rum inte där. Ja, det lugn, min pojke. Du har blivit sämre. Hur så? Du kan väl inte ha vaknat i ett rum som inte låg. Någonstans. Det är klart att det låg någonstans, men det låg på ett annat ställe nej, du Är du upprörd och blandar ihop saker och ting, gå och lägg den stort ja, Hur ska jag kunna göra det när någon de har stulen om min säng? Ingen har rört din säng, Ma? den står på ditt rum ja, men Vilket rum är mitt rum? Ja, men det kan du väl inte ha glömt? Det är det med hästen i Nej, nej, säg inte att det är kvar Jo, det är klart, du tror väl inte att en sån sak som en häst kan, kan försvinna utan vid Ja, för inte? Mitt rum och min säng har försvunnit Lung, nu, Jan Lugn. När som helst så börjar du höra telefonsignaler igen. Nej, nej. Jag hör ingenting. Inte ett knäpp. Inte en ringning. Inte ett dugg. Nej, det, det borde du ha gjort. Telefon ringde. Det bryr jag mig inte om. Jag, jag svarar inte. Det kanske är Napoleon igen. Han kanske vill tala med hästen. Säg att jag är utreden. <skratt> Han är nästan hysterisk. Vår mm. plan går efter beräkning. Ja. Han åker säkert tillbaka till Sydafrika vilken dag som helst nu. Och sen är nickelförmögenheten äntligen vår. Mm, den där telefonpåringningen hjälpte till bra. Jag undrar vem det var, ja? Kanske de där två psykiatrikerna som vill tala om att de är på väg hit. Ja, de där två, ja. De oroar mig. Inte mig. Vi ska nog hålla ett öga på dem. Mm. Gustav, det är dags att till ja, är... Jag ringde för att tala om att vi skulle komma, men det var ingen som svarade. Men han är nog säkert hemma nu på eftermiddag. du kom du Karl Gustav, vi måste... Vad är det för jul? Gurglar du det? Det är min nya medicin som bubblar. Medicin? Ja. Va Vad för sorts medicin? Det är lugna folk som upprörda, trötta, nervösa och ser hästar. Hörru, det, det, det låter inte lugnande precis. Det här är en medicin med temperament, Janne. Alltså. Ja. Vad gör du nu då? Jag blandar lite. Sen då? Sen rör man om bara med en sked så här, så här. Oj, oj, oj Vad tog skenvägen? Jag sitter fast i taket <laughs> Stark medicin va? Hör, har du smakat den själv? Ja, en gång Vad hände då då? Får aldrig veta Varför det? De sju dagarna är ett mysterium Mysterium? Carl Gustav hör, hör vilken medicin va? Den låter arg i du Ja, den är idag, men den är klar nu För vad då? Det är, jag tappar småfetäljer Får jag se Akta kostymen bara ah, Fläck gör väl ingenting En fläck, ett stänk av den där medicinen på kostymen och den ruttnar Är den så stark? Ja, häromdagen spilde jag lite på mina stövlar. Hur gick det då? Det är bara sandaler kvar bara. Ja, ja, ja, nu har jag hört nog. Ja, nu måste vi väg till John Nickel. Ja, jag ska bara ta med mina flaskor av den här medicinen. Ja, men jag ska på då. Ja, nej. Vad var det? Det var korken som gick i medicinflaskan. Ja, men se dit ni då. Ja, nej. Vad var det där nu då? En kork till. Det är ju korkad. Ja, men vi nej. Du ursäkla dig. Carl Gustav. Ja, nej. Om en enda kork till flyger ur en flaskan så kommer jag att bli... Så kommer du att... då han? Jag kommer att bli vansinnig. Ja, då ska du pröva den här medicinen Den är alla Håll tider. klaffen nu. Ja, men Arne, jag... Det knackar på dörren. Det är kanske är en patient. Ja, men öppna då. Jag ska bara sätta på mig pipskägget. Pipskägget? Ja, det ser elegant ut. Inte på dig. Ja, vad är min monockel? Vad ska du med den till? Jag ska titta genom den. Titta, Carl Gustav. Ja, nu kommer nåt, nu kommer nåt Åh, ah, vilken förkysande dam God bye, ja, yeah, god Åh, oh, och ni Ser ni som hemma? Ni talar engelska Flytande, monsieur Ni har <går> praktiserat engelska ah, Ja, ja, jag har det Åh, ja, det, oh, det var verkligen jag... skönt Att få träffa en förstående människa Åh, oh, vilket förskräckligt fred vi har Och tänker alltså fick jag inte en blund i ögonen Och tänk Karlsson då Som klippte förkorta skaff på rosorna Ja, är verkligen upprörande <går> Jag menade det där med Jalva Vaden Åh, oh, vad glad att träffa er <går> Arne, vad är det? Nu gick luften ur den <går> Vad sa ni? Att det ligger något i luften Åh oh, ja Då har ni alldeles rätt i Tänk jag att inte i stort Och sen är fredagsörst Är förfärligt Det här med ökade priserna ja. Och allt ja. I morgon är det jag som går Och köper min en ny badrumsmatta ja, klart, Och ni kan inte ana Jag älskar pelagongerna ja. ja. Säg mig förlåt äh, Var med kan vi stå till tjänst Jag skulle vilja ha till lugnande förnätterna Åh oh, jag förstår Varsågod och sitt Tack ska jag ha, mm. Inte du Jaså, Nej Skydd fram stolen till damen istället Arne ja, Oj Vad var det Arne ja, Vad är det Jag tappade monocken Nere i urringningen på Idiot. Henne ja Jag tyckte precis att det var en din som föll Ja, det gällde alltså någonting för natten alltså. Just det, jag kan ja. inte sova, jag ska göra Säg till Karlsson att klippa längre skatt på rosorna då. Du är tyst, ja. min fru sömnlis är någonting mycket vanligt Pst, Vad är det? Säg till honom monocken Ja, har min fru hittat en monock? <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> jag menar, synen, synen är väl inget fel på? Nej, inte kan synen inte med sömnlöshet att göra? E, nej då, det har psykiska orsaker det Ja just det, vi är medvetna om att ni har något under det ja, ja, Det är något i ert undermedvetna. Lägg dig inte i det här tjockskall <skratt> ja, det är min monocka Babbla inte, <skratt> bjud damen en cigarett Ja nu, varsågod Tack Oj, vad var det? Oh, ja nu, nu tappade jag pipskägget Var? <skratt> På samma ställe Drummel vad ska jag göra? Ingenting. Ja men först monocken och sen pipskägget. Det går med förlust det här. Åh, oh, jag känner mig så matt så det var det var liksom fyller ni. Karl Gustaf, Karl Gustaf, ge damen något lugnande. Lugnande, ja det här är lugnande det. Försiktigt Carl Gustaf. Min medicin den är fin fin, smaka bara. Tack. Så där ja, kändes det bättre nu? Ja ja, vänsan. Pip, <skratt> nu ska jag gå hem och spöa Karlsson. <skratt> Hon fick bråttom. Ja. Hon, hon öppnade inte ens dörren. Äh, din medicin mot gjort henne reaktionsdriven. Lena flygande mara. Oj, oj, oj, oj. Vad gör du för? Stackars Karlsson. var det John? Han går runt i trädgården och stirrar på alla sovrumsfönster. Varför det? Han försöker hitta sitt rum från utsidan. Fint! Och när han har hittat det så ska han få en ny fock. Jag har bjudit hit Anna. Ja, vem? Anna! Vårt nya hembyträdde som inte finns. Ett, ett hemlighet det det som inte finns. Hur ska det gå till? Ja, är i ett sånt tillstånd nu så att han tror på vad som helst. Så att om vi låtsas att Anna är här så börjar han prata med henne. Hellre än att han erkänner att han inte kan se henne. Ja, och sen när de där två psykiatrikerna ser och hör honom så kommer de att tro att han, att han är ett, ska vi säga, mycket intressant fall. Mm, han kommer att tro det själv också. Ja, sen är saken klar. Vi bjuder honom 25 000 för huset och vinkar av honom till Sydafrika. Men pappa, vi har inte 25 000. Nej, men vi har 125 000 i biblioteket här, min flika. Tänk bara på alla första upplagorna av de där böckerna som bara vi känner till Vilka rariteter en samlare skulle gnugga händerna en hel natt mm. Det är bäst att vi håller de där psykiatrikerna ifrån biblioteket Så att de inte får nysam böckerna Nej det får de aldrig ändå Jag har satt moderna bokomslag på varenda bok Men med deras intellektuella resning bläddrar inte en in bok som Bibsen blir kär i kontorschefen Åh, oh, det är underbart pappa <laughs> Ja, saken är klar. Jag har listat ut det. Det finns bara en förklaring. På vad? På hur mitt rum flyttar sig. Hela huset har vridit sig runt på sin egen grund. John, mm. prata inte om det nu inför hembeträdet. Nej, nej, nej, naturligtvis inte. Förlåt, jag visste inte att hon var hembeträde. Vilka hembeträde? Äh, Annars så klart. Äh? Säg inte att du, att du inte ser henne. Hon står alldeles bredvid. Jag, gör hon? Hon är... Jag menar, jag, jag, jag vi... Jag, min stackars pojke, nu, nu har du nått sista stadigt när du inte kan se folk. Nej, nej, nej det, det, det är inte sant. Ja, ja, ja, jag ser henne alldeles tydligt. Mm. Goddag, Anna. Jag till mig, Så jag Se upp med dammvipan. Anna, öppna dörren. Hur ska hon kunna göra det med den där brickan i händerna. Ja, ja visst, jag visste att du inte fick med. Jag öppnar. Eh, vart går De har kommit för att hämta mig, Dr. Frankenstein och hans monster. Nej, jag. Det är de två psykiatrikerna. Ja, det stämmer det. Är. Vi är källerrödolinstedt. Vi ska pryda era lönnar. Ska vi inte alls, vi ska tyda era drömmar. Jaha. Ja. Ja, det var en annan sak. Jag ja, stig in, hembetrede tar era rockar. Hembetrede vilket hembetrede? Anna, hon står där med brickan. Var? Bakom gardin. Var tyst när Karl Gustav jag tror han nickade lite frånvarande av sig. Fortsätt han, som man har börjat komma ju också vara frånvarande av sig. Jag skulle tro att är... härifrån. Nej. Att jag, jag ska skulle... ifrån det där hembetret det är det i jag har sett Carl har inte folket heller Hur så? Titta när jag gav henne rocken släppte den i golvet till Ja skulle man dänga i golvet Ja tack ja, Vad var det vi höll på att prata om? Det är hembeträdet Ja, visst, ja. ja vi, vi är inte riktigt säkra på om John ser henne eller inte Nej det är klart att jag ser henne Det, det är inget fel på mig Nu ska vi slå vad Tyst Carl Gustav, vi måste hålla med honom <clears throat> Naturligtvis är det inget fel på henne Och inte på er heller här Nickel Vi ser alla hembeträdet Inte jag Det gör det visst Säg, säg god nu Godane. Inte till mig, till Anna, hem Ja, men det är ingen där Det är det visst, det, pekar inte här Nikel ut henne nyss Ja, men det var ingen där då heller Naturligtvis inte, för då står där borta Tack, det var allt jag ville veta Adjö, ska, adjö vi, ska du gå? Det är inte jag som går, det är ni som ni har gått allihop Ta det lugnt nu. Jag ska gå ut och prata med mig själv en stund Varför det? Jag måste uh, tala med en psykiatriker om det här Du stannar här men däremot så tror jag det vore bättre om inte Anna var kvar jag här Jag tycker det vore bättre om hon var här Ni har rätt herr Källerud. jag ska säga till Anna att gå Ja det är bra, sen kan vi prata vid lite mer privat just, ja, det. just det, fas det är lediga eftermiddag Karl Gustaf, öppna dörren för henne Varför kan du inte öppna själv då? Det är för att de fortfarande har brickan i händerna Ja visst jag vad larvig jag är Det borde jag ha sett <skratt> Vad sa du? Bråka inte nu, öppna dörren ja, nu. Ja. Varsågod, stick iväg, tappar inte brickan <skratt> Vilka snygga ben <skratt> Ska jag hjälpa dig med disken ikväll? Ut och på kaffet så träffas vi på ett rum sen. Jag tar med mig disken dit. Kalla mig Kalle Gutta. Det, va? Vilken luftig grej va? Ja, men ni, ni bör komma ihåg en sak. Vadå? Om ni ska hälsa på henne på hennes rum så tänkte inte fel att gå in på mitt rum. Har ni några hemligheter där? Nej, men en häst. Jag förstod det. Ett, ett ögonblick. <clears throat> Hur kan en häst ha kommit in i ert rum? Jag vet inte den. Den kom dit på natten. Det förklarar saken. Hur då? Det var en mardröm. Du menar mardröm? Ja, ja. Ja, håll babbla nu. Det finns bara en mardröm här och det är du. Ja, nej. Ja. Säg mig, har ni märkt några andra än hästen? Ja, han säger att hans rum har flyttat sig till rummet bredvid. Det blir väl lite väl trångt det va? Vad menar du? Ja, att ha två rum i ett rum, det är väl... Lägg en... inte i det här. Nej, jag... ja... så brukar han alltid svara i telefon innan den ringer. Ja, det är rätt. Så. Man ska aldrig vänta till sista minuten. Carl Gustaf. Jag svarar alltid i telefonen innan den ringer, särskilt om det är något viktigt. Ja, det är det alltid. Sista gången var det Napoleon. Ja, se där. Man ska inte gå låta honom och vänta. Jag menar, han har ju bra... Va? Vem, vem var det? Napoleon Det var värre än jag trodde det här Varför det? Jag trodde ni var med i republikanska klubber Räcker det? Gör det Utan tvivel Herr Nickel, vi ja. måste undersöka er Vilket är det lugnaste rummet i huset? Eh, biblioteket nej, nej, nej, nej, nej, det är det inte Jo då, det är det Ja, men det, det, det är inte alls det där det. Spelar ingen roll, huvudsakligen att inte Napoleon sitter där och ryktar hästar Ja, kom ni, vi måste genast Ringde det eller ringde det inte? Det ringde Tack för det Hallå, ja? Men, vem är det? Nej, det är inte sant. Nej, vad? Nej. Es majestet. Ja, visst majestet. Naturligtvis majestet. Vem är det? Karl XII. Va? Det är rikssamtal riks från Turkiet. Va, nej, nej, det är inte sant. Säg att jag har gått ut. Jag har, jag har rest i Sydafrika. Karl XII, vad vill han? Han vill ringa in ett referat här från Karabalik i Bänder. Säg att jag har gått i press redan. Nej, ja. Hjälp här i en Karabalik som det är. Släpp ut mig. Anna, Anna, packa mina koffertar. Ja, ja, det här är alltså biblioteket det. Ja, jag känner mig alldeles uppskakad. Vi ska nog skaka ner er. Carl Gustav. Ja, professor. Läggna på. Jag menar här nickel på soffan här. Ja, nej. Nej. Förlåt. Jag har en fjäder i ryggen. Ingen ingen fara, vi ska dra upp er. Tack, tack. Jag, jag hoppas ni kan bota mig. Jag hoppas vi också. Ja, vad tänker ni göra? Ja, vi tänkte börja med att paraplysera er lite. Hypnotisera er. Ja, just det. Ja. Vill ni vara vänlig och stirra mig in i ögonen? Ja. Sov. Ja, Sov fall bakåt. Fall bakåt, fall framåt, fall framåt. Bakåt framåt. Bakåt framåt, uppåt, nedåt, Utåt. åt sidan. Armar säng. På tå Armar i ett sträck. På tå säng. höger, huvuddolling vänster. Och så knådar vi diafragman. Och så knådar vi ja. diafragman, karl ja. Så ritar vi på ryggen, ut med bröstet, upp med hakorna som man ser slipsen. Karl-Gustaf. Ja, nej. Kalla det här för att hypotisera Nej, Ja nej. I gymnastik någon ny behandlingsmetod. Nej, jag visste inte, ligg bara kvar på soffan lunts ja, Jag ska göra er några frågor och min kompanjon skriver ner era svar. Ja, är det 20 frågor? Nej, det är inte alls där, så jag lutar huvudet bakåt så där Jag kopplar av, slappnar av så. så så Inte du idiot Carl Gustav, vakna Vad va? kommer du med morgonkaffe? Jag kommer med en blåte om du inte håller klaffen ja, Ställ den där så länge ja, nu Nu här nyckel, nyckel, ni känner er trött Det gör jag också Vadå? Jag känner mig stött Det, det här är ju omöjligt Varför det? Hur ska jag kunna få patient att sova när du och hålla mun? Ja, det spelar ingen roll, jag kan i alla fall inte somna utan att läsa en stund först Ja men då kanske jag kan läsa någonting ur en bok för er här va? Ja, vad heter den där boken då? Bibsen blir kärre kontorschef. Ja, det låter bra. Ja, den kommer jag att somna det med detsamma. Undrar det? menar du? Jag kan inte läsa vad som står här. Varför det? Det står på utländska. Ja, men ta en annan bok då. Ja, de ligger den ihop, ju. Ja. Är du säker? Ja, det enda som går att läsa omslagen. Får jag se. Det är bara massa gamla böcker. F gamla? Och boy De är inte bara gamla, det är första upplagor också. Ja, för mig får det gärna mm. vara extra upplag Jag kan i alla fall inte läsa dem. är ja, inte jag heller, men vad gör det va? De här böckerna är värda tusentals kronor värda no. Hur går det med patienten ha, har ni kommit på något Ja vi har kommit på varför pantez gjorde med alla sina pengar Titta pappa böckerna de har hittat dem Ja så ni ni kände till dem men varför sa ni ingenting åt mig? Ja, jo, det, ja, det var så att vi är... Ja, ja, ja, ja, just det, det förklarar ju saken. Ja, det, det är lika bra att vi talar om det. Ja, en gång till. Carl Gustav är tyst. Ja, de där böckerna, de, de är inte alls värda någonting, John. Varför det? Ja, de är utgångna nu bokhandel. Ja, det stämmer nog. Jag ja, har inte läser väl du gamla böcker, inte? Nej, då är saken klar. Inte riktigt. Vad menar ni? Jag tror att ni försöker lura av Herr Nickelböckerna. Varför det? Ni tänker starta läsesirklar mm. Ja, och så lurar ni Herr Nickel att inbilla sig en massa saker va? Det är lögn Är det, är det Napoleon det här? Va? H hur vet ni att det var jag som var Napoleon? <går> Vi hittar en på ett röd idag <går> Nej, men ni, ni, menar, ni menar att allt det där med Napoleon och det, det var påhittat? Just det. Va, nej, nej, ja, men då, då är ju inget fel på mig, va? Va? <laughs> det undrar det, ja. <laughs> jag, jag är ju frist som en nödkärna. Jäpp i Han svimmade. Ja, det var ta glädje. Så glad vill jag aldrig bli, Arne. Ja, men gör någonting då. Ja, just det. Sätt igång, Vad är med? Fråga om så ska jag anteckna. Idiot. Du skulle ju få honom att sova. Ja, nu ska vi ha dem att vakna. Jag är aldrig riktigt nöjd. Ja, men gör någonting. Jag vet. Får svatten. Ja vatten. Tack. Det var John som skulle ha vattnet Ja, men han kan ta min medicin istället Försiktigt då, Carl Gustaf Här har ni, ge honom den Ta emot flaskan, jag kastar den Kasta inte, kasta den, den faller i golvet Hör. Vem sprängde biblioteket i luften? Ja, det var Herr ja, Det var en ren olyckshändelse Mina böcker, mina böcker är borta ja, Ni kunde inte läsa dem i alla fall Nej men tippa, en häst ah. Den föll ner genom taket Nej nej, hjälp, hästen från mitt rum Ni har fått återfall igen Ni ska få för återfall igen. Nej blir det blir med Och oh, Den skurken sprängde oss nästan i luften ja, Ta fast honom bara Nej nej hjälp Brunthe, Brunthe Kom hit, kom hit Han hoppar upp på hästen Och hindra honom då Slit ner honom från hästen Nej släpp foten, i min fot Rör på påkanal ja, han, han kommer undan Håll rösten kom tillbaka! Tja, fick ni, fick ni rinnarna att hoppa rösten! Hade du tänkt? Mm. Det ska vara intressant att veta varför du kallat oss till den här tiden på morgon Ja Lugn mina barn, kom ihåg att ni inte bara är filmstjärnor Ni är också delägare i Axebolagets svensk badfilm Ja, den förklaringen räcker inte Klockan är bara nio Jag fick stiga upp klockan sex för innan jag göra mig vacker Ja, jag var så trött när jag klädde mig att jag vände peruken bak och fram <här> Jag ville tala mer om en sak Ja, för det behöver inte släppa hit John och mig vid den här tiden Nej, det är bra talat, pengar. Ja, det är en mycket allvarlig sak ha? har det blivit filmstopp? Nej, inte allmänt, men det kan bli för oss Vad menar du? Den ekonomiska situationen är inte direkt lysande. Hur så? Vi har gått med förlust. Jag menar, tre av de sista filmerna har väl blivit nedgjorda av kritiken och gått bra. Ja, det stämmer. Vår största filmsuccé är nog utan tvivel Hülda badar. Den drog bra med folk. Ja och Hulda badar igen det gick väl också bra Ja visst, visst, visst. Ja och Hulda på nya badäventyr Gick inte den också bra <skratt> Jo då visst Ja då och Hulda har något botten va <skratt> Jo visst Jo visst gick den bra Ja men då så förstår jag inte varför du klagar du har glömt den sista filmen Åh oh, du menar vår filmatisering av dödstansen Ja jag har inte den gått bra. Nej. Varför det? Den fick så bra kritik som inte en människa har lust att se den. Ja. Vi skulle ha lagt in några badscener. Ja, eller åtminstone några trambolinhåp. Ja, det är så dags att säga nu. Ja, vad ska vi göra nu då? De pengar vi har kvar måste vi förvalta på ett klokt sätt. En ny film kanske? Nej, det går inte. Varför det? Författaren till filmen har fått vattuskräck. Va? Ja, han får gå bara en serie ett glas vatten. Oh, det var synd. Ja, du får tala om synd, ja. En syndig film, kanske. Hur menar du? Jo, vi, vi gör en film om storstadssynd. Kallar den en problemfilm som belyser ungdomens problem. Och syftar till att hjälpa dem i deras problem. Ja, det är för genomskinligt. Folk mm. går inte på sånt längre. Vad säger som en militärfilm? Ja, men överste som på myror i byxorna. <laughs> ja, men det är roligt. Ja, och överst innan är så närsynt att när hon ser ut och rida kliver hon upp på en kål. <laughs> <laughs> ja, men det är roligt. Ja, ja. ja du får lite en gratis. Ja, beställ ett manuskript. Ja, ja, det är lättare sagt än gjort. Hur så? Ja, Vem ska jag beställa av? Ja, jag vet ingen. Eh, vä vänta, jag känner till ett par filmförfattare. Vilka då? Ja, jag får se. Vänta, jag fick deras visitkort en gång här. Ja. Jag, ska, jag ska hålla någonstans här i plånboken. Här, här. Vad heter de? Eh, Lindstedt och Kjellerud, filmförfattare. Eh, specialitet, filmer med tårtkastning och annan lymor. <skratt> Det är våra män. Är ja. våra män. Här, här står deras telefonnummer också. Bra, jag ska ringa dem med detsamma och beställa ett manuskript. Ja, ja. Härligt, svensk badfilm kommer att fortleva. Hallå, är ja, det är Lindstedt och Källrud, trattarna Trattarna, vi... författarna heter det Ja visst, ja, ja. <laughs> sa fel där Hallå, vadå, va om vi är filmförfattare Ja, filmförfattare är ja, det är vi Visst, det är filmförfattare Linste som skriver Eller som talar, med jag Vadå, ja, va, en militär En överste, va, har han fått myror på sig Va, kastar de tårta på honom. Nej, nej, det är inte bra, nej Man tar inte bort myror med tårta, nej Nej, försök med fotogen, ja visst Just det, en matsked för varje måltid Va? Nej, nej, inte översten, myrorna naturligt Carl Gustav, vad surrar då? Jag surrar inte Men vad är det då? Ja, det är en myra som har kastat en tårta på en överstel. En myra? Ta hit telefon Varsågod Hallå, det är filmförfattare Och god dag, direktörn En film, ja visst, det ska vi ordna Naturligtvis, vi ska höra av oss, tack så mycket Adjö Carl Gustav Stör mig inte är det? Jag skriver en film på min skrivmaskin Skriver du? Men det hörs ju inget Nej, det är klart hur kan det vara klart? Skriver du filmar eller skriv maskin som måste behöras. Nej, det är en stundfilm Carl Gustav Vad skrev du nu då? Skrivmaskin Ja, men vad skrev du? En kortfilm Carl Gustav <laughs> jag, nej. jag vet en som är kort om huvudet också Vet du? Ja, jag är tvungen att se honom varje dag Ja, bli och titta i spegeln då Carl Gustav Jag, nej. jag menade dig Fyskams vad va sa du? Jag sa fy skams, på en författare sen, sådär, va En sen? då? En sen akta, jag att inte skriva en bok om det Jaha, vad ska den handla om då? Ditt bordsskick Mitt bordskick. Mm. Ska du komma och tala om bordskick? Sist vi var bortgjena på middag så lekte du med barkbåtar i soppan oh, Ja, så blev det så skåk för att du kastade en ny salt över axeln Vad var det med det då? Vad är det med det? Du langar ju väg hela saltkorv Ja men ja, nu. Rakt i huvudet på tändbyt, ja, ja, Carl Gustaf ja, Vad var det för en kortfilm du skrev? Det var en reklamfilm För vad? Killgum. Fyrgum är, Fyrgum, är det? är den nya tandkremen som innehåller urgum. Jaha, och vad är urgum då? Urgum, det ja. är, vet du inte vad urgummi. Det är ju alltså, det är sån här alltså, det finns alltså i tandkrämen alltså. Ja. Det, det är bra, det är alltså fint med urgum, det tar bort mjölktänderna. Jasså, det tar bort mjölktänderna. Mm. Då tar du väl bort de andra tänderna också då? I så fall får man pengarna tillbaka. Jule, förresten, hur, hur lade du upp filmen då? Jo, det är en enda stor närbild på en dam som gapar. Gapar? Ja, det är nämligen två tänder som pratar med varandra. Va? Och så säger den ena tanden i morse blir jag borstad på ryggen. Karl-Gustaf. Och då frågar den andra tanden, vad då med? Sluta Karl-Gustaf. Och då svarar första tanden, med filgum som innehåller urgum såklart. Åh, det är nog. <laughs> Och då säger den andra tanden, du har alltid haft röta du. Karl-Gustaf. <laughs> ja, nej. Hur kan man bli så korkad som du? Det är ingen sak. Bara tyst. Mm. Ja. Vad är det, Arne? Ja, vad är det? Jag frågar en sak, vad då? Vem var det som du ringde? Det var det för Frank Lank. Vem? Frank Lank. Tack så mycket. Ingen orsak. Vad är det här? Vem? Tant Frank? Frank Langs har jag ju. Ja just det. Ja, han är direktör i Axelborgs Svensk Badfilm. Han ville att jag ska skriva en filmomtal. Och boy, vad lägbans. jag ja, menar Karl Gustaf, det här är en stor dag för oss. Ja, en, en stor dag. Ja, det kan betyda mycket för oss det här mm. Nu kanske vi får råd att köpa en skrivmaskinskort och få kvällsbruk, kvällsbruk. Ja, natt. Karl Gustaf, inga dumheter nu. Nej. Ja nej. Vad är det? Jag har skrivit en film som kanske skulle passa. Har du skrivit en film? Ja. Vad heter den? Carl Gustaf möter varulven. Vad? Ja, jag tänkte jag skulle få vara med lite ja, grann. Ja, jag från att det var handlar filmen om? Mm. Jo, den börjar så här Det är en kuslig natt ute på den stora ödsliga hedeln Ja Det är fullmåne. Ja. Den lyser på buskan och den kala marken ja. Spöktimman har just slagit Ja. Och där kommer jag och går ja. Plötsligt mm. står varulven ja. mitt framför mig b Vad händer? Månen lyser på hans ansikte, vi ser på varandra Jag säger, vadå? Hej, Anna, är du ute och går? Hörru, <hör din fräcka, jag ska missa Arne, släpp, släpp, släpp, släpp jag den förra mig med varulven Ja, det är till att bara var en fördel i så fall. Va? Nej, jag sa ingenting. Nej, hon bäst för dig då. Ja, nej. Ja. Jag skriver en film till Jasså. Yes, so. Ja, just det. Vad heter den då? Så tuktas rektorn. Vad? Vad sa du? Så tuktas rektorn. Det är en skolfilm. Jaha, vad handlar den om då? Jo, jag heter Pollo och går i andra ringen. Pollo? Ja, jag är plugghäst. Fortsätt. Och så blir Lydia kär i mig. Vem är Lydia då? Det är rektorns fru. Hä? Ja, hon är lärarina i min klass. Hur kan hon ha blivit kär i dig? Hon blev det när jag gav henne mitt finaste bokmärke Idiotiskt sen, sen kommer slutsinen. Stark, fängslande, gripande Hur då? Jag går in till rektorn Och, Förresten, jag har manuskriptet här Du kan läsa rektorns Jag får se att jag kan eländigt. leva mig in i ordentligt ja, ja, ja. Alltså, ser du, nu kommer jag Säger Goddag rektorn God dag, Polly Vad vill Polly då? Jo, jag vill bara säga en sak Vad då? Lydia är kär i mig Ja, Lydia, min hustru. Kär, Ack, var är hon nu? Hon är fortfarande kär. I klassrummet? Ja, i klassrummet, ja. Vad gör hon där då? Hon står i skam skambron. Ack, Lydia, o, oh, vad ska jag göra? Ge mig be jag i geografi, ska jag slut mellan oss. Lovar du det, Polle? Ja, och jag lovar att byta klass och flytta över till första ringen. Varför det? De var snyggare Ja, så yes, håller med snyggt. Carl Gustav, ja, Dina filmmanuser står på höjden av låghet. Kan de göra det? Och förresten, inbillar du dig verkligen att du kan bli skådespelare? Ja, det kan du aldrig bli. Varför det? Därför att du har för stor näsa. Ha, ja. ja, När du borrar ner i huvudkoden blir det märke i madrassen. Hör du, den får i alla fall rumpa på cinemaskopfilm. Ja, under förutsättning att du ska ha ihop två filmer Nu Då var det fläckigt. Jag ska tala om för dig att jag spelar amatörteater. Hör du? Jag tänkte det, va? en pies. Vad heter den pjesen då? Blås regnet. Och vad spelar du? Blåsten. Va? Ja, jag stod bakom scenen och får Winde. Var det det enda du gjorde? det? Nej, Sen skulle jag in på scenen och kyssa en flicka. Verkligen? Ja. Nå, no, gjorde du det då? Ja, jag kysste flickan Vad sa hon? Hon ropade på sin mamma. <laughs> ja, det förvånar mig inte. Hon förstod inte att det var konstnären inom mig som kysstna. Karl Gustaf. Jag levde mig in i rollen för att försöka. Karl Gustaf. Tror du på fullt allvar att du kan bli skådespelare? Ja, varför skulle du annars ge mig teatralektioner? Ja, men det är slut på det du. Varför det? Därför att du har inte betalat avgiften den här månaden. Hur mycket är det? 200 kronor. 200. Ja, här mm. har du då, giribuk. Tack för det, tack för det. Ett, två, det stämmer mm. Vad säger du nu då? Ja, oh, jag säger att du kommer att gå långt. Kommer jag? Ja, du har filmutseende. Nej, ja, det säger du varenda gång. Jag får... Tyst, du får betal... tyst, tyst. Jag kan se att du har teatern i blodet. Ja, sådär. Ja, du kommer att gå en lysande framtid i mötes. Kommer jag? Ja då, bara Arne stanislavski du får ta hand om dig så. Ja, nej. Så kommer du att vara. Arne. Ja, vad är det? Vad betyder Stanislavski? Stanislavski? Vet du inte vem Stanislavski var? Nej, den stora ryske teatermannen. Han kunde hålla på ett år och repetera en pies. Jag förstår, han är svårt att läsa utan till. Nej, nej, nej. Han ville presentera en fulländad pjäs. Då måste jag också vara fulländad. Varför det? Jag håller på att repetera Hamlet med dig här i fem år. Just det. Och det är på tiden att jag prövar dig. Gör det. Carl Gustaf, du är alltså hamlet ja. Tänk på fäktscenen Vilken fäktscenen? Fäktscenen med Lertes Vem är Lertes? Ofelias bror, han ska hämnas på dig för sin fars och systers död ja. Alltså, du fäktas mot Lertes ja. Han sårar dig ja. Vad säger du? Får jag ett plåster? Ett plåster. Du är ju hamlet ja. Du fäktas mot Lertes ja. Lertes sårar dig du med? Floretten ja. Alltså, han sårar dig Mål. I handen ja. ja, vad gör du? Jag ser på såret i handen och säger Vadå? Jo, jag pekar på såret och säger Att vara eller inte vara det är frågan Idiot. Snällt sagt. Ja, du får repetera i fem år till Tackar Nu ska vi ta lite talövning så att du lär dig att tala tydligt och vackert Aha. Säg efter vad jag säger nu mm. Sprir, sprär, sprarr, språr, spropp Ja. Nej. ja. Vad var den där repliken hämtar du för PS? Vilken replik? Sprir, Karl Carl Gustav ja, nej. Det är en talövning för att du ska lära dig att tala tydligt Du är rätt otydligt ja Carl Gustav Jag begrep inte det ord Håll klaffen ja. Vi tar talövning på G G Ja, säg efter mig Ja Grannens guldbågade glasögon Vem är de. Säg det hundra gånger Nej, va? Varför det? Min granne har inga glasögon Vad har din granne med det här att göra? Det vet jag inte, det var ju du som blandade in honom Jag sa att det var en talövning på G Jag tycker det verkar skrikövning, ja Talgustav, du gör mig vansinnig Det är ingenting mot vad du gör mig Vad menar du? Jo... Du har ju sagt till mig att jag ska öva och skratta tre timmar varje kväll. Jag är en sen då. En sen då här om kvällen grela min värld och värd med varann just som jag är på med min skrattlektion. Då. Vad är det med det då. Jo, världen kom in i mitt rum och klappa till mig och sa att det var inga skratt då. Ah, det är ju nipligt. Och gråtövningarna som du hittar på där hade sagt att jag skulle passa på med dem när jag gick hem på kvällarna. Ja, är det något fel på dem då? Ja. Det är bara att igår kväll, var jag är fin gråtform? Jaså? Jag grät så det skvalade. Så du gör framsteg. Och så förstörde en gammal tant alltihop. På vad sätt då? Jo, hon kom fram och klappade mig på huvud och frågade om jag hade gått vilse. Karl Ja Det är inte så lätt att vara teaterelev hos dig. Karl du är fullkomligt hopplös. Du blir aldrig skådespelare. Ja, nej. ja. Här får du hundra kronor. Till. Oh, du är verkligen begåvad. <laughs> ja, nej. Jag kommer gå långt, va? Ja, ditt namn kommer att lysa i äldskrift och biograferna. för biograferna. Du kommer att bli en filmstjärna. Kommer jag? Du kommer att skriva autografer. Artografer? Ja. Det är inte bra. Varför det? Du måste jag lära mig stav också. Carl Gustav, ja, är... här, Ta tillbaka dina pengar. Varför det? Det finns ingenting att göra åt dig. Du är obotlig. Men han är... Ja, Inga jag... men det går inte att göra någonting av dig. Ja, jag har äftligt påbror när det teater. Har du? Ja, min farbror Fabian var vid teater. Jaså? Ja, varenda kväll blev han inropad tio gånger. Utom en kväll blev han bara inropad sex gånger. Varför det? Ja? Tomaterna slog, tog slut. Karl Gustaf. Ja, det finns ingen som pratar så mycket strunt som jo, du. Jo min tant Fanny, hon pratar strunt. Jag vill inte höra någonting om ja, men, tant Fanny. Ja, men, ja men, snäll, Nu min måste vi arbeta och göra nytta. Ja, vi ska skriva en film mot aktieblaget Vad är Vadå för film? Jag vet precis hur den ska vara. Vet du? Ja. Vad ska den heta då? Torpa Torpajonte. Just det ja. ja? Sätt dig i skrivmaskinen och skriv som jag dikterar. Ja nej. Är du klar? Ja. Alltså... Torpa Jonte är en tjuvskydd som är knyckeboda. <skratt> knyckeboda? <skratt> ja, låt jag avbryt med nu. Alltså, bryt jag av det, Skriv nu, ja. Torpa Jonte är tjuvskydd och han bor i knyckeboda. Knyckeboda, knyckeboda jag heter jag. Knyckebom y där, o där. I vars kringliggande skogar han smyger omkring med bössan på ryggen, ivrigt spanande efter villebråd. Klart? Bra. I Småland. Tränk. Ja, jo. Ja. Nej, har inte den där filmförfattaren hört av sen. Jo, de skulle komma över idag och jag väntar dem faktiskt när som helst. Ja, det är bra. Jag börjar, börjar bli spelsugen. Hej, allihop! Hej, Peggy! Hey. Det var värst vad du ser muntlig ut. Ja, har ni läst morgontidningarna för idag? Nej. Då har ni gått miste om mycket. Ja, så så? Jo, varenda svensk film som hade premiär i går har fått på Nej, dåliga recensioner va? Dåliga, urusland! Nej, det finns inget som heter dåliga recensioner. Vad menar du? Jag menar att det finns alltid något i dem som kan användas i reklamsyfte i bioannonser. Ska vi slå var? Ja, gärna. Nå, no, vad säger de om den här recensionen om tunnbindans flickor? Hör här vad de skriver. Mm. Tunnbindans flickor, vilken film igår kväll hade premiär i Stockholm är ett rent fiasko. Ja, lite lät ju uppmuntrande. Nå, no, vad säger de om den Frank? Får du ut något positivt i den recensionen att annonsera mer än mästare? Det är mycket enkelt. Jag tar bara ut två ord. Vilka då? Vilken film? Åh, Recensenterna skräck har talat tal. Ja, det var som... Ja, det måste vara våra två författare. Kom in! så jag först. Ja. God dag och vi är Kjellrud och Lindstedt. Vi fattiga. Fattiga författarna. Ja, just det. God dag, välkomna. Tacka, tacka. Ja, och det här är vår kvinnliga filmstjärna Peggy Barbo. Goddag dag dag. Hallå. <laughs> Varför har ni gardin för ansiktet? Det är ingen gardin. Fröken Barbo har en slöja. Varför då? Ja, fröken Barbo är lite skygg och vill inte bli igenkänd på stan. Ja. Och det här är vår manliga stjärna John Flynn. God dag. Angenämt, tackar. Herr Flynn, jag har hört så mycket talas om er. Ja så. Ja, jag, jag har läst i tidningen att ni sammanlagt under all er filmbana har kysst 52 filmstjärnor. E, 53? 53 alltså hur kan ni hålla ordning på så många? Nej det är de står För min port varje kväll och vi blir kyssda i. Lugna ner dig Jon. Nej, jag vill inte för att jag är Så Se på låna en kam. Vad ska du med den? Är eh, kamma ögonbrynnen. Ja, de ser lite illa ut i när de nyttvätta. det. Stäng ansiktet, Karl Gustaf. Ja, ja, jag ser att ni har manuskriptet med er. Jaha, det stämmer det. Ja. Ja, vad har ni kallat filmen? Eh, Torparjonten. Ja, det låter ju bra. Som en äkta svensk komedi med granskogsstoft. Det stämmer. Det är så mycket granskog med i den här filmen så skogshögskolan har redan bett att få den som undervisningsfilm. Ja, men det finns vi där. Att också. Ja, den är väl fylld av dramatiska och humoristiska situationer. Mm, hur så? Jag. Jo, jag, jag satsar våra sista pengar på den här filmen, va? Och jag vill ha valuta för dem. Det ska vara mycket folk med myror i byxorna och... Var inte orolig, Nej. vi har redan tvingat två, eller, två miljoner myror som statister. Ja, det är bra. Och det, det finns väl mycket kor med. Kor är alltid bra att ha. Det stärker den lantliga miljön och så kan de få skena in i jordgubbslandet. Det är roligt. <laughs> det Jo då, kor har vi med. 200 stycken. Ja, hur är det? Det kastas väl tårta ordentligt? Ja, till som och med slår. korna kastar tårta. Ja, men det – Det Ja, men se, det viktigaste... – Ja, just det. Det är väl nån badscen med Ja, <laughs> tacka för det. Slutscenen badar allihopa. – Hela byn, bara. Hela Socknen. Ja, – varför, varför kan vi inte låta hela, hela filmen utspela i ett akvarium? – Håll klaffen, <laughs> Den här filmen verkar ju inte så dum. – Säg, vad ska den handla om? – Ja, just det. Vad är det på handling? – Handling? Det finns ingen handling. – varför inte? <här> – Därför att det är ett äkta svenskt lustspel. Ja, men då bör det bli roligt Skriv upp det här grin Frin Ja, just det ja. Ja. Mina, herrar, mina herrar, jag tackar er för hjälpen Och nu, John Ja Nu fattas det bara en regissör Ja, men det räcker inte våra pengar till Nej, tyvärr Åh, oh, är det regissören i sökens, står vi gärna till tjänst Gör det, Tyst, Carl Gustav Är, är ni regissör? Ja, visst Ja men hon vi är här. Tyst sa jag. Behöver Vi inte pengar kanske. Jo visst, jag. Ja. Vi är reparatörer. Eller? Regissörer. Ja, det stämmer. Ja. då är saken klar. Vi engagerar er. Tack. Lägg dig inte i det här Karl Gustav. Nej, Arne. Affären sköter jag. Just det. Men, när ska vi börja? Omedelbart. Var? I knyckeboden. Knyckeboden. Ja. Hör ni ta bort den där disktrasan i för ansiktet så kanske ni hör Ber Karl Gustaf. det ska påbörjas. Jag är en hård regissör. Åh, oh, för skämda karl. Så där jag. Nu gick hon. Ja, slog igen dörren gjorde hon också Gör inte om det därför då lägger jag inte fingrarna emellan Carl Gustav Vad är det? Står ni här och gapar för att sätta igång arbetet Carl Gustav ja. Vem inbillar du dig att du är? Jag är mästerregissören Carl Gustav Bergman Nej Är jag inte? Nej det är det. Är jag inte. inte Jag skulle kunna säga att du är en idiot Hörre, du, det är väl men, det, men det är du inte Tack honom det var Du är en dubbelidiot Tacka tacka Ja se vad ni har ställt till mig Ja ni jagade filmens stjärna på flyktet Fet knopp ja. ja? Ja ja jag ska gå efter henne Ja det är bra jo Ja sen samlas vi för avfattig knyckebodaby Utmärkt. Och så spelar vi in filmen där... Det är jag som ja. regissera va? är det är jag. Ja, men jag då. Jag... Du, du, du är tyst och du följer med mig, Jaha, här har vi alltså knyckeboda. Åh, oh, så vackert. Ja, det här kommer att göra sig på film, strålande. S Små grå stugor med vindafönster. fönster. Och bybor. Kor och får och jätt. Myror. My ja, och så skogen. Den mörka ruvande skogen som trycker sig upp efter stugorna va? Som en spinnande katt emot en spel. Ja, det är ett idealiskt ställe. Ja. Och se där, den gamla brunnen med de mossiga stenarna. Är det inte romantiskt, John? Jo. Och där vill jag att filmens stora kärleksscen utspelar sig. Ja, Peggy. Ett möte vid brunnen. Ja. Jag ser din breda trygga rygg Jag vänder mig om Jag ser självskt på dig Jag smeker din kind med min stora valkliga nevel Och dina blå ögon är himlens färg en sommardag Jag tittar under lugg på dig Du ser på mig och vill säga något? Ja Vadå? Hjälp mig med den här vattenhinken oh, det låter underbart Vilken film, vilken film Ja, vi kanske skulle sätta igång lite smått Ja, men fotografen och den tekniska personalen har ju inte kommit än De kommer imorgon, jag tänkte vi skulle repetera lite idag Ja, det är en oh. god idé Just det ja, så, Vad ska vi börja med? Vi börjar med scenen där Länsman möter torpajont i skogen Länsman? Ja visst, Länsman är efter torpajonten för tjuvskytten Men han får aldrig fast honom Jaha och Länsman har en dotter som spelas av äh, fruken Peggy. Oh. Ja, det låter bra, det låter bra. Och jag är alltså Torpar Jonte. Just det, ja. och Torpar Jonte är kär i Länsmans dotter. Strålande! Men vem ska spela Länsman? Carl Gustaf. Ja. ja, just det. Ja det, blir bra. ja, det blir bra. Länsman heter Julius Brosk. Och i den här scenen möter han alltså Torpar Jonte i skogen. Ja, jag förstår, jag förstår. Herrarna har sina manuskript. Ja. Varsågoda, börja. Jaha. Nej, men ser det är inte självaste Torpar Jonte som är ute och går i skogen. Ja no, yeah, men. Är det inte självaste länsman Brotsk som också ut och går i skogen? Jo, jo, men. Torpa Jonte och Bösa har ni med sig, ja. Jo, jo, men. Jo, jo, men. Och ni har förstås varit ute och el, i Torpa Jonte. Jo, jo, men. Äh, jag menar, nej, nej, men. Ja. så yes, men. Du säger att det inte är tjugoskjuter du, Torpa Jonte. Ja, ja, men. Var är det då som ligger inne bland granarna där, Torpa Jonte? Det är en älg. <haha> nu tog jag det till sist i alla fall på bargärning, Torpa Jonte. Den här älgen har jag köpt av slaktaren. Torpa Jonte, mig lurar du inte. Jag tror läns mig inte. Titta här då, på benet på älgen. Vad är det som hänger där? Det är prislappen. Tack, det räcker. Åh, oh, det var en stark scen. <hör> ja, den där Jonte din baddar och luras. Hur går det sen va? Jo, Länsman får naturligtvis aldrig fast torpajunter. Nej, det förstår jag. Men får torpajunter Länsmans dotter då? Ja, hur då? Jo, i slutet av filmen så får Länsman brosk blindtarmsinflammation. inflammation. Nu jag tacka, ja. Och då uppträder torpajunter och räddar honom med en operation. Och som tack för det får torpajonter gifta sig med Länsmans dotter. Torpajunter, men han är väl ingen läkare? Det är vad alla tror. Men han har i hemlighet i en riskoja i skogen studerat till läkare per korrespondens. Ja, det låter bra. Ja. Det och så bra. kommer då den stora scenen när Länsman ska opereras. Fruken Peggy, assisterande sköterskap. Jaha. Ja, det är lika så gott att vi repeterar den senare också Ja, visst, visst Operationen äger rum i trädgårdsperson Just det Solen har just gått ner bakom lagorn Det är stämmingsfullt och bra, det är bra Har skådespelarna intagit sina platser Ja Har ni era manuskript Ja, ja. ja då. Det är bra, ingen får börja för jag säger börja Börja Åh, oh, doktor Junte. Ja, syster Kommer ni att klara operationen? Syster kan vara lugn Tack, doktor En blindtarmsinflammation är mycket enkel Doktor Doktorn Vad är det Länsman Bross? Jag ligger så obekvämt på trädgårdssoffan Syster Ja doktor Söv patienten Ja Syster Ja doktor Vill ni dricka kaffe och äta vinerbröd med mig efter operationen? Åh oh, gärna, ni gör mig så lycklig Det är bra syster Vill ni ge mig mina operationshandskar? Ja Har ni talkat dem? Ja, varsågod Syster Ja Kom ihåg att nästa gång talkar ni handskarna invändigt och inte utvändigt. Ja, doktorn. Ge mig pinsättel. Ja. Munsköddet. Ja. Bomull. Ja. Tack, nu börjar vi. Tack. Det räcker. Bra spelat, bra. Ja, det var en bra scen också. Ja, ja den här filmen kommer att bli en succé. Mm. Ja, så ska vi repetera något mer? Eh, nej, det får räcka nu. Säg mig en sak. Vad ska jag heta i filmen? Gullrosa. Va? Ja, det var ett bra namn. Det ger en lantlig stämning. Lantlig stämning? Guldrosa? Jag kommer känna mig som en ko. Här har ni en flugsmälla och jag har bort flugorna med. Håll babblan, Karl Gustaf. Ja, ja, då börjar vi alltså inspelningen imorgon. Då, ja. och allra först har vi kärlekscenen mellan Torpajont och Guldrosa. Varför det? Jo, Därför att den utspelar sig i höstacken där borta. och Det är viktigt att vi får den scenen klar så fort som möjligt. Varför det? Därför att det är sex filmbolag till som står i kö och vill hyra den där höstacken. <laughs> Och skönt att vara tillbaka i stan igen. Ja, får skaka ur allt hö ur Stan i alla fall stan. Nåja, men när det gäller att göra film så finns det ingenting som går upp mot landet. Nej. Nej, det är så sant. Och jag tror att vi har lyckats bra med den här filmen. Ja, jag var mycket bra. Hur du, ska vi ta och spela upp den i din biografsalong på din kontor, Frank? Ja, ja, det är meningen du. Jag skickade det här linset i förväg för att göra ordning filmen för spelning så vi slapp vänta. Ja, så fint. Då åker vi dit vi med samma va? Ja, ja. lay lay lay lay, bang, lay, lay. hey call oh na Mm, god dag igen. är ni klar? Vi är nyfikna på filmen. Ja, det dröjer, det dröjer stunden. Va? Du har jag haft flera timmar på Ja, jag blev uppehållen. Ja då. Jo, ni vet jag att man gör skokräm av gammal kasserad film. Vi vet och så, att man gör och, skokräm och, och, av kasserad film. Tala istället om varför du inte är klar. Jo, det kommer en sån där kille från skogränsfabrik och vill köpa lite gammal film och så det fick kanske. Ja, det behöver inte ta så lång tid. Nej, men sen hade jag fullt skjort med det här som jag Va, håller på med nu. Vad gör ni? Men Vad tusan, tar ni tid? Karl-Gustaf sitter och målar på filmremsan. Ja, jag tänkte jag skulle göra en färgfilm. Och din tredje idiot. Ni vi har förstört filmen. Jag får se. Ja, men det här är ju inte den filmen vi har spelat in nu. Nej, men vad nu då? Det är ju en gammal film. Karl Gustaf. Ja, nej. Vad har du gjort av filmen vi spelat in? Det är väl den här? Nej. Ja, då fick förstås den där killen från skokremsfabriken fel film. Va? Har ni sålt vår nya ospelade film till en skokremsfabrik? Ja, ja, ja men jag, jag måste ha blandat ihop filmen. Ja, det något här sätt. är snyggt. Vad ska vi göra nu? Karl Gustaf får ge sig och ta tillbaka filmen. Ja, ja, Pratar ja, ja, inte, ge har... dig och kom inte tillbaka utan filmen för då... Ja, nej, ja. En sån ljusblå kromosomdrull Ja, kan ju ha drivit oss alla i fördelvet ja, Vi som har satsat alla våra sista pengar på den här filmen Ja, går det åt pipan? så han? kan vi ju packa in Var bara lugn, Carl Gustaf hämtar filmen och sen blir allt bra Mm, så ni tror det? Ja då Och i annat fall så vrider jag nacken av er ja, båda Nej, nej, nej, inga våldsamheter ja, Lite våldsamhet vore väl det minsta vi kunde kosta på sig Sen ni förstår vår framtid Jag instämmer med föregående talare Jag försäkrar er mitt Haha, vad var det jag sa? Carl Gustaf är här med filmen Kom in karl Gustav. Ja, Vad Har du filmen? Äh, här vad vad va, tusan? Det är ju en massa skokrimsburkar. Ja, jag kom för sent. Menar ni att de redan hunnit ni skokräm skogkräm på vår film? Ja, den är ju de här burkarna, lustbällskogkräm. karl Gustav. Sveriges bästa skokräm. karl Gustav. Jag finner på enda skog i hela Sverige. Vet du att du har förstört en film och ruinerat den det här ja. ja. Ni stora jubelåsnar ni har ruinerat oss allihop. Men ni har ställt oss på baracken. Vi får svälta igen. Och jag borde flyr i levande. Ja, det kan vara farligt. Varför det? Se vad ni har gjort. Ruinerat mig. Vad, vad blev det av min stora påkostade Film. Just det, Carl Gustaf, vad blev det av filmen? Som vanligt, Lena Smörjan. Åh! Oh. Hallå? Hotell Grandios? Det är John Burke, Hotellvärlden. Vadå? Vill ni ha ett rum? Vad det kostar? 25 kronor natten, 3 kronor extra med lakan, om vi har några. Förlåt, om vi serverar frukost? Nej, min fru har förlagt kokboken. Vadå? Hur långt det är från järnvägsstationer Ett ögonblick jag ska sticka ut huvudet genom fönstret och titta lugna, luggla fulla med rök Jo då, station, station ligger alldeles till. Hallå? Hallå? Hallå? hallå, hallå Det var snyggt, han ringde av Jaha, det var en gäst till som vi inte fick Och Jon. Mm. Åh, då, frugan Ja, älskling John, vem var det som ringde? Var det någon som beställde rum? Nej Inte här i alla fall Ja, men det här är ju förskräckligt Nu har vi förestått det här hotellet en hel vecka Och vi har inte fått en enda ny gäst Nej, vi har bara en gammal gäst Mm, gamla amiral Larsen, ja Enligt resandeboken så har han bott här de senaste fem åren Mm, kast alla gäster rankade som han så var det ingen fara Säg inte det Häromdagen killade han med under hakan Va? Gjorde han? och det gamla rostiga skrovet. Och så kallade han mig mm. sin lilla smäckra enmastare Va? Och jag ska kalla honom ett nedskrodat, gammalt nedskrod Nej ja, inte jag heller Så fort jag öppnar mun så blir jag avbrutna av statens järnvägar Ja, nej, skulle lugna ner Jag vill inte lugna ner mig De håller på att reta upp mig Och när den där gamla torrdockan till amiral kommer in här Så ska jag säga honom rakt i ansiktet vad jag tänker om honom God morgon, god morgon Vi får nog dusklig vind idag Får man stiga på oh, Ja visst, god morgon amiralen Vi pratade just om er Ja just det, om ett ansikte Vad? Nej, ja, jag sa Det är förskräckligt Vilket då? Ett ansikte, jag menar det här stället det här hotellet förskräckligt strunt Pratar jag trivs bra här Ja vi har märkte det. det går på sjätte året nu mm, Men en gäst gör ingen sommar Nej just det Från sett er så har alla andra gäster försvunnit Försvunnit va? Det påminner mig om när jag var i kinesiska sjön Varför det? Ett trämastat skepp försvann under våra fötter eh, Vad hände? Det sjönk och det här hotellet kommer också sjunka Ja, då är det bäst att ni av pumparna Det går inte, baren öppnar inte förrän klockan är ett Ja, det var synd, nå, nå ja. Då kan jag få en kopp choklad istället Skicka upp den på bryggan Bryggan? Vilken bryggan? Ja, järnvägsbron då, jag, jag tittar på tågen De kommer mig att känna mig som om jag var på skön Det vore det inte bättre om ni tittar på båtar? Nej, det är ingen skillnad, det är skorstenarna på tågen på tågen också <skratt> Det är typiskt va? Ett hotell med en gäst Och han ska försöka vara ett nöt Jan blir inte nedstämd nu Kinesiska sjön va? Jag slår om att han inte ens har sett Öresund på vykort Åh, tänk inte på honom nu Det här är ju vår stora chans Kom ihåg vad ägaren till det här stället skrev i sitt brev Om vi gör hotell grandios populärt bland resande, så får vi överta det John mm, Hittills har vi bara fått överta en rostig gammal sjöbjörn Strunt i det Förr eller senare så måste det komma massor med gäster det är väl de som åkte förbi nu då Vi klarar inte det här Hur ska jag kunna göra succé med ett sånt här hotell ah, Det behövs bara att någon ger oss lite tips då. Tips? När det inte finns några gäster Nej, nej, nej, jag det råd mm. Och jag vet vem som ska ge oss dem Ändå? En reklamfirma Tror du att de kan hjälpa oss? Mm, då. Jag har redan varit hos dem och de lovar att skicka hit två av de mest överintelligenta, mest rivande reklamkonsulenter som någonsin reklamerat upp ett hotell. Har de gjort sånt förr? Ja, då. En direktör hade två hotell och skulle lägga ner det ena när han lät de där två reklamkonsulenterna ta hand om det. Och de reklamerade upp det? Ja, då. Direktören fick lägga ner det andra hotellet istället. Hallå, jag det är Lindstedt och vi kramar jäntorna Krama jäntorna, reklamkonsulenterna drullputt Ja, just det, stämmer, reklampatienterna Konsulenterna, sa jag Ja, just det, stämmer Va, va, ett hotell, fransos Vem? John Va, är han en turk? Va, en burk? Nej, ta med en va vad du Det är chefen Vad säger han då? Att John är en turk som vill ha slurk ur en burk Slurk ur en burk, ta hit telefon Hallå, ja Ja, goddag chefen, goddag, dag, god dag. inte på inte bokat huvudet du leder, fjällskis Håll babblan äh, Nej, nej, inte ni inte nej. Vadå? Hotel Grandios äh, John Burke. Ja, jag förstår Bra, bra, bra, bra Bra, bra, bra <skratt> Ja, nej Kågläst, jag tycker också att det är bra, bra, bra, bra, bra Det är tyst bra det var chefen Det var nyheter. Ja, det gäller ett hotell det här. Aha. Hotellet ligger nere. Ligger nere på stan? Nej då, nej då, nej då. Ligger det längre ner på stan. Kan? Nej, det ligger uppe på järnvägsstationen. Jag förstår. Hotellet ligger alltså nere. Jag tyckte du sa att något uppåt. Det sa jag också. Ja, då förstår jag. Vadå? Hotellet låg först nere i stan och så har de flyttat upp det till järnvägsstationen Nej, nej, nej, nej. ta det lugnt ja. nu. Hotellet vill anlita två duktiga rivande reklankonsulenter. Rivande? Just det. Jag förstår. Vi ska riva hotellet. Nej, då. Ska riva järnvägsstationen Nej, nej, nej, nej, nej. Ja. Ah, nej. Ja. Varför sitter du i håret? För jag måste göra av henne. Något. Någonstans med att till dig I så fall har jag bara en sak att säga Vadå? Slit i får du bättre tag Karl Gustaf <laughs> Det gällde alltså ett hotell ja. Hotellet ligger ner och vill anlita två reklamkonsulenter som reklamerar upp det Jaha Två intelligenta reklamkonsulenter Jaha Och de finns just här Bra Då skickar vi dit dem Just det, men. vi skickar dit dem, det är vi tjockskall Är det det? Ja, och kom ihåg Vadå? Att du skickar dig ordentligt ja, jag ska slå in min trehjort Va? Jag ska, packa ner, jag ska packa ner min sockerlåda också. Vad babblar du om? Ja, Vad är min fraktsedel någonstans? Det, det är... finns ingen fraktsedel Nej, men du kan få en dagsedel om du inte håller mun Ukta. Ja, att skicka sig förstå, det är samma sak som att uppföra sig Är det? Just det Uppför mig i brödkorgen då, Idiot! Nu gäller det jobbet Jaha. Ja. Det här kan betyda mycket för oss Jaha. Vi ska sätta hotell på fötter Jaha. Det blir succé. Ja, en stor succé. Vi blir berömda. Ja, stor succé. Stor succé. Ja, vi ska reklamera. Nej. Reklamera. Ja just det, stor succé. Våra namn kommer att vara på alla släppar. Storp, storp. Stera hotellet populärt. Karl Gustav ska spela varieté. Vi ska rycka upp hotellet, inte lägga ner det. Ja, då ska inte du visa det heller. Vad sa du? Ja, du kan heller sjunga visa där. Om jag inte gör det då. Ja, stor succé, stor succé. Ja, vi ska göra reklam. Stor reklam, stor reklam. Vi ska sätta sprut på hotellet. Det vågar inte jag. Vadå? Sätta sprutt på hotellet. Ja, sa sprut. Jaha, vi ska alltså göra reklam i Italien Ja, nej Vi ska locka kunder Vi barberar alltså. Nej, vi är reklamkonsulenter. Det låter lockande Vi gör reklam för Hotell Grandios Ja Vi lockar italiener att bo på Hotell Grandios Så fjällåren? Nej, nej, nej Jo, jo. Nej, nej, nej, vi lockar alla italienare Så mycket papiljoder har vi inte Det är inte frågan om det har jag sagt Bellissimo. Vad är det? Det italienska. Vad betyder det då? Stor succé, stor succé. Mm -hmm. Du tänker på vår reklam? Ja, jag tänker... Nej, det gör jag inte. Jag tänker på skogelåren. Jag vill inte höra ett ord mer om henne. Hon vill nog inte höra något mer om dig heller. Varför det? Jag visar henne ett kort av dig. Ja, vad sa hon? Hon hade också varit och tagit ett kort på zoologiska trädgården. <laughs> <laughs> vad, vad menar du med det? Att du borde sitta i bur. <laughs> jag menar att du borde ta en lur. Jag har inte tid. Nej, vi ska göra reklam. Jajamensan, vi ska göra reklam för Sverige Ja, vi ska dansa treskodans i Rom Just treskodans? Ja, ett, två, ett ihop och så lappkast Lappkast, vad är det reklam för? Basaloppet Carl Gustaf <laughs> Vi ska dansa basfjol och flöj Ja, vi är musikanter från Skaraborg. Ja, trallala bort i vägen Kom till Sverige Och trallala bort i Sverige Köp en midsommarstång Lägg den under kudden Röm Dansa kring hästen Köp tresleva för hästen och potatis. Till och Om det är smörgåsbordet Se min natt solen Se spettkakan Sitt i bilkö Vi bort i vägen. Se här. Trallala där. Trallala här. Och trallar dit och trallar Trallar, trallar, Vad gör du? Trallar. trallar Du har inte en aning om reklam Har inte jag? Nej, har du någonsin reklamerat upp någonting? Tänk att jag har det va? då? En gång reklamerar jag upp ett läppstift Till vad? Ögonbrynspenna ja. Peggy, Peggy, får jag en isblåsa? Varför det? Det var åttonde tåget idag. Ja, en sen då? En sen. Varenda gång ett tåg skramlar förbi så får jag springa och hålla emot det på slinskåpet för att det inte ska skaka om kull. Ja, men jag då? Vadå? Jag får tvätta efter tåg till tabellen. Och springa ut och in med klästräcket varje halvtimme för att inte lakarna ska bli sotiga. Klaga hos järnvägen. Häng upp tvätten i väntsalen på stationen. Goddag, goddag, får man stiga ombord? Oh, det är han igen, som om man inte hade nog bekymmer ändå. Bekymmer, ni vet inte vad bekymmer är. Jag håller på att lära mig. Då skulle ni ha varit med mig i ishavet. Var nu ute och paddla. Nej, jag hade en skonare Hur gick det då? H hela båten blev nedisad Vad hände? Ja, vi fick sanda potatisen för att den inte skulle halka av gaffeln <laughs> Mycket intressant Säg, amiralen, varför ja. går ni inte tillbaka upp på bryggan och dricker ur er choklad? Ja, det är så rökigt från tågen så jag ser inte koppen Jag önskar det var rökigt här också så man slapp se er Tyst, John Bryr dig inte om honom, amiralen, han är bara lite ur idag Ja, jag har ett kvistigt problem Så säger man inte om sin fru jag säger det om det hotellet här Alltså verkligen, jag trodde det seglade i medvind. Jag... Ja, mot ett grund Då finns det bara en sak att göra Vadå? Slå full fart back och ro som tusan Saken är klar Vi måste skicka iväg det där skrället härifrån. Och Glöm honom, vi har viktigare saker att tänka på då? En annan gäst Huvudkontoret har ringt och bokat rum för en vecka för den överste dunder. Fint. Vi har alltså fördubblat gästantalet. Ja, Jag är inte så säker på att det här är en riktig gäst. Vad menar du? Tycker det verkar misstänkt att beställningen kom genom huvudkontoret, ja. Nej, det spelar väl ingen roll. Tror du i alla fall att överste dunder är utsatt av huvudkontoret för att se hur vi sköter hotellet? Ja, då är vi sålda. Mm. Uh, visst inte, du glömmer bort de att två reklamkonsulenterna. Men jag hoppas de kan hjälpa oss. Säkert. Du, får jag lite mer is på isblåsan? Varför det då? Det kommer ett tåg om en stund igen. Ett tåg! Åh, oh, herregud! Min svett! Min svett! Gustav, vad, vad har du varit? Jag har varit på resebyrån. Ja, men, vad, vad har du i hand där då? Biljetterna. Vad har de till? Åka till Italien. Vad Italien? Ja, precis imo. Va, vad menar du? Eh, jag, jag tänkte så här, att du åker till hotellet och så åker jag till Italien. Aldrig i livet Vi har alltid ja. tid att åka till Italien. Vad är det du packar då? En massäck. Massäck till Italien? Ja, precis imo. Vad är det du där då? Köttbullar. Va? En hel väska med köttbullar? Det är inte mycket Hur så? Du skulle ha sett det jag politerar ja, finns, finns ju mat i Italien Bara spaghetti. spagetti Sen då? Det är så trassligt Hur va? så? Sist jag var i Italien åt jag spaghetti med pinnar Då gick det då? Jag peta på med pinnarna allt för jag orkade men, Vad blev det då? En kofta Va? En av en rätt Carl Gustav spaghetti med långa ärmar Det är en med tomatsås och riven ost Det räcker Det tycker jag också Varför det? Jag satte en kardigan i halsen den som gapade över mycket Får i halsen hela livstycket Ja det vore <laughs> rätt åt dig det skulle inte göra någonting Varför det? det är inga strumporband i spagettin. Jag vill inte höra mer om spaghetti, Inte jag heller no, vad, vad, vad är det där då? En gummimadrass Vad ska du med den till? Ligga på den i Italien såklart ja, vad, vad ska du ha någonstans då? I väskan Ja, varför släpper du ut luften nu ändå? Jag kan inte släppa luft, luften i väskan helt. Jag har inte ens pumpat upp den än. Du är pumpade i huvudet Ja. Ja, jag menar att ja, du fick i madrassen. Ja, släpp ut luften för att en lättare rum. Vad är det? Äh, jag ska ligga på svensk höglandsluft. Det finns italiensk luft också. Det är låglandsluft. Sen då? Jag vill ligga högt med huvudet. Jag talar inte om ditt huvud. Tryck ni väsklocket här ja, då, varsågod. Ah, oh, jag ska trycka hårdare då. Ah, oh, hårdare ändå. Jag har fingrarna mellan. Det gläder mig. Se upp, du trycker sönder madrassen, den splitter. den exploderar om du tycker. Anne, Anne, hur? Uh! Vad tog Arne vägen? Här Vad gör du upp i lampkronan? Vänta på tillfället och att till dig Ja men Arne, har biljetterna här De är rädda vi åker till Italien då Nej Ja men vi kan behöva dem Nej Ja men kom ner från lampan Ja, ja. Oh, du och dina Ja men Arne, Vad är det? Ja du kunde ha kommit ner utan att ta lampan med dig Den ska jag använda och slå i huvudet på dig Hallå? Hallå! Det är, det är Vem är det som talar? Det är ni? Jag menar jag, jag menar båda, det är tur igen. Var inte så för boll du för skämt, vad har ni får förbål namn? Jag är, är för John Burk. Va? 342 143 Burk överst, stalvarter vill lädag sönder. Ut ja, helvén va? Varför har ni ingen bil som heter mig vid stationen? Ja, det, det är bara 100 meter därifrån. Alltså, jag åter nu kör lite närmare då. Jag, jag menar, det är hotellet som är 100 meter därifrån. Då skulle ni få valda med jag har sagt det. Ja, ni är ju så förbollt dum. Vad sa ni? Jag sa att vi har förbollt många rum. Det struntar är Huvudsaken är att ni får båda rum med i ordning. Det kommer om en stund. Manöver! Ja, överste. Åh, oh, vilken pers rena krigsrätten. Vem var det, John? Överste Dunder, han har kommit den gamla krutdurken. Va? Är han redan här? Nej, inte här, men på stationen. Han fyrar just av en salva i mitt högra öra här. Och då hopps han, han är här redan. Äh, vaktuppställning! Jag menar, kom in! Afton, På afton, Åh oh, han har, har sändt en i skott Nej då, det måste vara de två reklamexperterna men bra det, vi är i Kjellrud och Lindstedt. Ja, vi har kommit hit för att separera. separera Vi har kommit hit för att reklamera Tack för att ni kom Vilken av er är vilken? Ingen av oss är vilken jag Var inte dum nu Nej Ja, Jag är Arne Kjellrud Ja, jag är Carl Gustav Lindstedt Har ni någon erfarenhet? Det är ett skäms <skratt> <skratt> har... har ni någon erfarenhet av hotell? Ja, naturligtvis Naturligtvis en gång tog vi hand om, om ett hotell där det bodde en förnen prins. Hur gick det? Prinsen ville aldrig flytta. Han, han fortsatt satt och komma tillbaka i ett kör i ett kör komma tillbaka. Varför det? Han var tvungen. Hur så? Vi hade bundet fasta fast tängslen i dörrhandtaget. Ja. ja, det var en stor succé. Ja, en stor succé. Och den andra gång så organiserar vi om ett hotell där det bodde en riksdagsman. Hur gick det då? ville aldrig flytta. Han stannade kvar år efter år efter år. Mm. Var han imponerad av er omorganisation. Nej, men han kunde inte hitta ut. Det ja, var, var en stor succé. En stor succé. Då hoppas jag att ni kan göra någonting för Precis, oss. oss. Precis, Precisimo. Ja, hela vår framtid beror på om vi kan göra det här hotellet till en succé. Lita på oss. Ja, då oroa inte det vackra huvudet. Vad har ni för problem? Jag är 18 och gammal och mamma ser inte för ut efter allt på kvällarna. Inte du, tjockskalle. Jag rymmar hemifrån. Håll snart, Rall. Vad är det som bekymrar dig? Det där. Det där till exempel. Menar ni att tåget ta förbi här i ett kör? Bara på dagen. På natten då? Mm. Då far de förbi åt andra hållet. Och jag förstår, de backar. Backar, du är inte... John, John, se upp på slinskåpet! Nej, nej, jag, jag glömde att hålla emot det. Se upp! Yes, oh, nej, Ala, tåget kör in i huset! Karl Gustaf. Jag, jag är sårad, lämna mig inte. Gå inte hjärtligt. Jag har en tyngd över bröstet. Tyngd, det är en tallrik fetknopp. Tallrik? Ja, när tåget körde förbi, skaka på slinsko på någon kull. Vad ska, då vet jag vad vi ska göra. Vadå? Hotellet ligger för nära järnvägen. Är En sända. Det är därför inte kommer några gäster. Oh, vad tänker du göra åt det då? Flytta järnvägen. Nej, men hotellet. Va? Flytta hotellet. Visst, det finns ju husflyttningsfirma. Ja. Ja, dumheter. Ja, de flyttar hus hur du som helst. Nej, nej, nej, nej, nej. Ja, men jag, jag, jag vill inte höra mer. Eh, har ni några fler problem? Ja, vi har amiralen. Var det någon ah. som signalerade efter mig? Nej, så stor skönö det är vi inte i. Hallå där, jag ser att vi har fått två nya matroser ombord. <här> vi är inga matroser. Eh, Nej, mönstrar ni på? För tolv glasen, en massa tallrikar sen. Över. Ja, jag fick allt ihop i huvudet. Tänk, ni, ni påminner mig om ett par kajutpojkar som jag hade på ett fartyg i Karibiska havet. Ja, Gör Ja, det... det. Det var då vi gick på grund på 120 meters djup. Hur kan en båt gå på grund på 120 meters djup? En sjönk. Mm. Ni måste ha kostat flottan en förmögenhet. Min farbror Fabian, han var en sjöman. Han, han var, ja, han, det. var han, ja, det? han var en gång en sjöman. En gång sa kapten åt honom att klättra upp i masten och spana efter land. Hur gick det? När han kom ner från masten hade båten seglat från honom. Idiotiskt. Jag skulle vilja träffa er, farbror Fabian. Ja, jag också. Med vet v Säg åt honom att komma upp på bryggan Och dricka en kopp choklad Åh, en enda skulle man behöva skrapa rosten av Det är väl tyst Sissi, si, signore Några fler bekymmer, Herr Burk? Ja, en överste Han heter Dunder Jag förstår, då? Ni har gjort en blunder Ja, oh, <skratt> bryt oss inte Nej varför är ni oroade av Överstin? Han har blivit hitskickad från huvudkontoret Han ska se hur vi sköter hotellet äh, En sen då? En sen? Vi har ju bara en gäst Tre med oss Åh oh, ja det är inte så stor skillnad Nej här kommer det bli dunder och brak Då ska vi få mönster av Visst inte Packa sjömansäcken och betala över Nej Carl Gustaf Ja Du har gett mig en idé Vadå? Ta tillbaka den Va? Varför det? Vi råkar bara i bro. Nej, nej, då. Allt vi behöver göra det är att övertyga Överste Dunder om att hotellet är fullbelagt Hur ska det gå till? Ja, det är mycket enkelt Tror honom inte Först och främst finns det dörrar mellan olika sovrummen Ja, det finns det Bra När Översten kommer ska vi visa honom samtliga rum Och i varje rum ska det vara en gäst Aha, ni menar att vi ska springa från rum till rum och uppträda som olika gäster? Nej, inte vi, det ska min kompanjon göra Ja, precis Simo. vilken ära sig Va, ska jag göra? Jajamensan, det är mycket enkelt i ett rum så är du uh, stockholmare I ett annat rum så är du skåning Och i tredje norrlänning från uh, Kiruna Fortsätt, du ska vara charlistant också kanske va? Gud, det var en bra idé Du passar precis till en grevinna mm, Fattas bara spetsmössa. Ja, sen kan ingen se någon skildad. Det är verkligen underbart snällt av er, Herr Kjellerud eh, Vilket? Att hjälpa oss på det här viset Ja, oh, det är så lite så Nej, Om översten blir nöjd med oss och vi får överta det här hotellet Så kan ni komma och bo här när ni vill och hur länge som helst Gratis? Nej, men eh, vi ska inte ta betalt för morgonkaffet Åh, oh, ni är alldeles för generösa Inte alls, vi serverar inte morgonkaffe. Men Herr Källerud, jag är fortfarande lite orolig Varför det? Tror ni att Herr Lindsträtt har fattat ordentligt vad han ska göra? Naturligtvis, och för att vara riktigt säker så stannar vi utanför varje rum ett ögonblick Medan jag skriker ut namnet på den som bor i rummet. Hallå? Hallå, är någon där? Ja, uppställning. Är Västerdönda? Ja, men det var bra. Skrik mig så där som måste han höra den. Ja, Va? det mm. var inte här källerribb, det Va? var överst i dönder. Ja, just det. Va? Va? Rättning framut, armboksfläckar. Ja, kom in. Ja så, där är ni. Det var ett snytt hotell. Varför du inte emot mig? vi har på Ja, vi har bara en gäst och jag menar, vi hade en fest. Får jag burken för det här? För Kar. vad är det för fel på er? Jag vaknar med på månaden och känner mig så trött. Va? Ja, älskling. Kanske överste vill gå till sitt rum. Ja, visst, jag När vill ni bli väckt? Jag menar när ska vi blåsa rebellen. Vi ska inte blåsa blåsas om för målrebäljen. Jag vill mitt rum. Naturligtvis, den här vägen överste. Ja, just det. En annan sak. Ni förstår väl att hotellet är fullbelagt? Just det, det är så mycket gäster här så de börjar på kvälet för är klockan åtta på månaden. Varför det? Första utspisning? Nej, supern. Verkligen? No, var är alla gästerna? Jag ser ingen. Åh, uh, hej, allihopa är på sina rum. Ja, But de uh, tycker så mycket om sina rum. Je ja, sen. just och, och, och, ja, så ska jag inte vara orolig. Eftersom ni är mycket speciell gäst så ska vi visa er alla rum och den gäst vars rum ni gillar bäst, den kastar vi ut. Jaha, här har vi alltså rum 21 Och här bor en stockholmare Visst, var honom blev inte? Visst inte, den här stockholmare tycker om att bli störd Goddag, kom in Jag har bott vid en landsväg hela mitt liv Strålande, det här är stockholmare Stiger in, gåsa fåga och, och smaka på gosar Säg mig, om ni är stockholmare, hur har ni då fått den här skånska exangen? jag har ju sagt, jag har bott vid en landsväg hela mitt liv Åh, <smär> <toss> <skratt> oh, det var fel rum Ja, naturligtvis, vi tar rum 22 För här bor en stockholmare ja, God dagen, god dagen, stig in i stuga <smär> Uga ligger var mycket folk Strålande, det här är stockholmare <skratt> Magun, magun gett osten och sätter gubbar Och ta en bit tyn bröd Här är ju löjligt, nu har vi en stockholmare med norrländska chansk Hemdagen hände med och hemskt ohyggeligt Vadå? Jag arbetade i en gruva i Kiruna En sen då? Jag klev den i det fel i gruvhål Hur gick det då? Jag kom upp i Norge, ja <skratt> Fel rum igen Ja, det är för sig att något egendomligt hem Försöker ni göra idioter av mig? Ja, det har vi redan hem på det här hotellet Vad var har ni den där Stockholman Ja, men han var på tjetan, inte på 22 så måste han vara på 23. I rum 23 bor Stockholman Stockholman! Men över... Jag är inte du Nej, men det finns andra som är det Här kommer Stockholman Åh, oh, oh, goddag, goddag Han Stig in i budaren, kära ni det Strålande, det här är Stockholman Visst är du förkända kaj, jag är gruv innan persien Patien? Ja, min pappa var markis Åh, oh, nej. Jag vill ha min sex Mitt åt Grevinna, jag är överste dönder Åh, oh, oh, oh. det är ingenting att be med ursäkt för Det kan hända vem som helst Nej, det var inte det, var inte det jag menade Men jag skulle ju gärna vilja göra en liten personlig fråga Åh, oh, oh, oh, oh, oh. ni gamla sjukgubbe där Det säger jag nej till, jag är redan upptagen Vad? Mm -hmm. Jag sidrar stadigt med en barometer Baron? Oh, Grevinna, ni är inte så själv idag Nej, nah, jag förstod det, det var därför jag ville fråga henne en liten sak Vad då? Hur kommer du sig att en sån, en sån förtjusande givinna har nummer 44 i skor? Det är för att nummer 43 tränger. <hör> 43 tränger, idiot. Är det någonting som tränger på dig så är det sågsbånet i huvudet. Honneninni, så talar man inte till en dam. Det är ingen dam där. Va? Nej, det är min chockskalliga dröm till kompanjon. Det bryr jag mig inte om. Jag tycker hon är ganska näpen. <hör> Tack, jag tycker ni är ganska maskig, själva. Håll klaffen. du det vad säger du? Det är ju en Karl. En förvån karl! Ja, det är det minsta man kan säga. Vad betyder det här? Ja, det, det, det var så. Jag, jag menar... Ja, vi, jag, vi försökte bara göra ett gott intryck. Ja, just det. Vi försökte bara övertyga dem att hotellet var fullt. Ni har lyckats. Har vi? Ja, jag är övertygad om att hotellet är fullt av idioter. Ja, men överställd... Nej ja, jag kommer mm. inte att sätta min fot här igen. Oh, han överger mig! Luktsaltet! Luktsalt. Han, luktsaltet! Karl Gustaf, vet du av uh, att du att är en av de... som om Går i min kajuta? Åh, oh, ingenting, ingenting. Vem min i det förborda i? Jag, jag är Amiral Larsen, med den stora mustaschen. Och jag är överste dönder! Ur vägen, amiral! Marinen ger sig inte för en insanterist. Då säger jag som i infanteri. Pang, pang! Ni är inte med längre. Då säger jag som i flottan. Boom, bom! ni är torpederad. Vad är det här för ett aphus han sjunker, Aminal, han tar in vatten Nej, nej, jag står inte ut längre <skratt> <skratt> nu blev vi av med honom Ja, och här och fru Burk blev av med hotellet Ja? Ah? karl Gustav, du, ah. du, du, du är en komplett idiot Ja, är en Rent, jag... du är en treskalle utan ja, like jag menar... Ska jag tolka det som att jag, jag, jag har gjort fel på något sätt, va? Fel? Du har ju förstört här och fru Burks hela framtid Du har rivinerat dem Ja, vi får sparken över sen han lämnat rapport till huvudkontoret Det tror jag inte Och lägg lägger inte i det här Nej just det, hoppa över bord bara va? Varför skulle jag göra det? Jag rår ju om det här hotellet Vad gör va? va? ni? Om ja, jag vet att det här hotellet är svårt att sköta Men jag har det, jag har det för att pröva min personal här, Har ni? Ja, jag, jag är mycket imponerad av er mm, Tack så mycket ja, Det var vänligt, tack för inte det Inte ni, jag menar här och fru Burk Från och med nu så övertar de hotellet Åh, oh, hörde du John, hörde du? Ja, tack för det varglasen Åh, oh, jag kan inte tro att det är sant Åh, oh, vad underbart John va? Vad var det? Huset rörde på sig. Ja, det var så att... Ja, men, med huset flyttar ju på sig. Ja, det sa... Titta, titta genom fönstret. Va? En massa karor som drar iväg med huset på en stor stålvagn? Ja, det är Carl, så förstående Ja, nej. Vet du någonting om det här? Jo, jag ringde ju en husflyttningsfirma, ja. Åh, oh, huset ger sig iväg! Ja, de lovar att flytta huset en bil Åh, din stora, tjocka drömmel jag Ja, men jag trodde att... att trodde man... du ska inte... Oh, huset ger iväg Det är ju för. Karan orkar inte hålla emot Huset rullar ju ner i sjön Se upp, allemann i livbåtarna Kasta ankaret Hjälp Hissa storsägen Se upp, se upp, nu åker vi i plödet Håll för nisan mm. Karl Gustav Jag fick vatten i öronen Allemann till lovorna Land i sikte Alleman till pumparna Och ni ni. Papa, masten Full fart framåt Ajaj, kaptee Pissa seglen, Finns segel, segler Pissa linnen förlådet då jag kapten? Då blir mina lakan Två solröda lakan Styr utifrån land Där solen har vänt sig Stopp, stopp, sluta och skråla Hotellet går till botten Ja men det är väl bra det Varför det? Vi gör om ett badhotell Rinnande vatten Bad på alla rum Bad i matsalen Världens enda håmästare i badvikseln Simmande mörkåsbordet Hotell Grandios Världens enda undervattens hotell Por Johnny Pony. Ja, Peggy Maggie. Älskar du mig Johnny Pony? Kulusalt, Peggy Maggie. Johnny Pony. Ja, Peggy Maggie. Är jag den enda kvinnan i ditt liv Johnny Pony? Ja, Peggy Maggie. Näst mamma. Johnny Pony. Ja Peggy Maggie Vill du gifta dig med mig Johnny Pony I gärna, Peggy Maggie Ja, Johnny Pony Ja Peggy Maggie Kyss mig Johnny Pony Ja och Peggy Maggie Åh Kors vad var det Tog jag i för hårt Var det halskotan <här> Nej då det var korgstolen Ja men vi sitter ju inte i den Ja den knäpper i alla fall på nätterna så låter det som en bunt kastanjetter. Men en sån gammal skrälle. Varför säljer hon inte till någon spanjor? Är du galen? Det är Ina och är dyrgrip, ett av hennes kära gamla minnen. Vad då ifrån? Första korstoget. Nej då. Hennes saleman, jägmästaren brukar sitta i den när han hade varit ute i skogen och räknat harbeståndet. Va? Vem är det där? Det är jägmästarinnan. Mm. Ser hade jag rätt ändå. Jag tyckte väl att jag kände det på mig. Vad då för något? Det vet fröken mycket väl. Jag har ju sagt att det inte får förekomma något härbesök på rummet efter klockan fem på eftermiddagen. Ja, men klockan är ju bara halv sju. Ja, jag slutar ju inte arbeta förrän klockan fem. Mm, då tycker jag att ni kan träffas hemma hos festmannen. Jag får inte ta emot besök efter klockan fyra. Mycket förståndigt av er, värdinna. Så förvildad som ungdomen är nu för tiden. Ja, inte sant. Just nu håller vi på med kaffe och orger. Ska det vara en kopp? Åh, oh, vilken respektlöshet. Min man var ändå jägmästare. Läsa inakkorderingar, man står ju fullständigt rättslös Åh, Johnny Pony Vad är det Peggy Maggie? Hur ska vi kunna gifta oss när vi inte har någon lägenhet? Mod Peggy Maggie, vi står ju i bostadskön Ja, vad hjälper det då? En hel del, 1995 så blir det en lekstuga ledig på Gotland mm. 1995, uh -oh. jag kan se det framför mig när du bär mig över tröskeln i rullstol. Va, nej, nej, men var inte så pessimistisk. Du har ju en stark fysik och kraftig benstomme. Och då kan vi hålla oss i form med muskelstärkare och vitamintabletter. Ja, men jag vill gifta mig nu. Ja, I så fall så finns det inget annat att göra än att tälta på Halpsunds gräsmatta. Oh, ja. Men det måste finnas någon annan utväg. Ja, vi, vi kan ju bosätta oss i ditt inakkorderingsrum. Du menar inte att våra barn skulle växa upp i ett sånt här rum? Nej, nej, kanske inte. Det blir nog för trångt när barnbarnen kommer. Trängsel spelar väl ingen roll men du ser väl hur det ser ut här Ja, det verkar som om gumman gått omkring och tagit en sak här och en sak där på Stockholms vindar Ja, titta bara på sängen Ja, jag ser, nedlegad av Erik lesbe och halten. Mm, och titta på den här stora palmen då Mm, gamla jägmästaren brukar förstås klättra upp i den och kasta ner kokosnötter till lunchen Nej, då, den står där bara för att tanten ska få tillfälle att springa in hit 50 gånger per kväll Och rycka bort ett visst blad och se om jag kokar stort vett i tekastrullen mm. Ja, rummet är i alla fall gladare än mitt Alltså, varför det? Ja, jag har tolv uppstoppade ugglor mitt rum. Hur har de kommit dit då? Min värdinnasalig saliman samlade på fjärilar Ja men vad har det med att göra? En hel del, gubben var närsynt <skratt> Har du något mer trevligt? Ja då, på ena vägen så hänger ett inramat fotografi med texten Karl, Oskar Bitten och jag äter massäck på Gräsön sommaren 1887 Ja, vad är det med det då? Ja, det måste ha varit en kraftig massäck som räckte hela sommaren <skratt> Sådär ja, nu du, nu är draken här igen Jo, fröken jag ville bara påminna om att ni inte röker cigaretter på rummet Röken biter sig fast i parkettgolvet Tränger ner i trossbotten och sprider sig Och, och kommer upp mellan parkettspringorna i mitt rum Och jag är så känslig för rök Ja, det, det är luftrören När min salig man Jägmästaren levde så Brukade vi alltid åka till Kanarieöarna Ja, ni skulle ha stannat där Nej, det gick ju inte han inte Jägmästaren behövdes ju i Sverige Förresten rökte han alltid cigarr så, så en cigarr får ni gärna röka någon gång Ja, tack, men min fest med bara bara tuggtobak Så, verkligen ett tecken på ungdomens tilltagande förvildning förmodar jag. Ja, så var det en annan sak. Vadå? Jag har observerat att fröken ibland har båda glödlamporna tända. Ett kolossalt slöseri. Vi får inte utsätta Stockholms stads elektricitetsverk för överbelastning. Nähe, ja, jag förstår. Det är därför som ni dammsuger i mörkret. Mm, mycket riktigt. Säger, får vi tända en ficklampa och ta en titt på varann innan jag går hem? Ja, <hå>, nej. Vad lagom näsvis mot en gammal människa som gör allt för sina inakkorderingar. Vad oh, har man gjort för ont för att få dem på halsen? Och inte torka dem som fötterna heller. Är hon alltid så där? Ja, ah, det där är väl ingenting. Då skulle du höra när hon svarar i telefon när det är till mig. Vad är det då? Hon dänger ner lun så telefonlun i andra änden spricker. Ja, du kan väl säga att du svarar själv? Oh, du tokig. Hon springer skorna av sig för att hinna först och höra vem det är som ringer. Ja, ah, man får vänja sig. Det har jag gjort. Vad har du vant dig vid? Statsbudet. Som min hyrestant har placerat i mitt rum som lyssnarpost. Åh, oh, Johnny Bonny. Vi kan aldrig gifta oss. Jo, då, det kan vi visst, pekar Men vi har ju ingen lägenhet. Vi kan köpa en svart. Vad? Det? Om det går, flicka lilla. Att sälja lägenheter under bordet har blivit det populära styrket. Ja, men hur ska vi göra då? Ja, vi skrapar ihop våra sparslantar och köper en lägenhet. Ja, hur mycket har vi? Eh, 3 255 kronor. Ja, men det är ju det som vi har sparat ihop under 18 år till bosättningen. Nej, naja, det kan inte hjälpas. Vi måste ju få någonstans att bo. Ja, men av vem ska vi köpa lägenheten? Vi går till en byrå. Jag såg en som annonserade idag. Vad heter den? Eh, firma Våningsbyten Europa Runt. Hallå, jag är i Europa Runt, på 15 dagar med tåg, 800 kronor upphåll i Köpenhamn, Hamburg, Paris, tagplats. Var god, stäng dörrarna. Carl Gustaf. Ja. Får jag besvära om biljetten här? Jag är bort med labbarna, det här är ingen resebyrå. Nej, visst ja, jag visst ja. Hallå, Europa Runt, vadå? Vill ni byta lägenhet? Vad nu erbjuder att då? En lappkåta? Jaha, är det med balkong och rinnade vatten och kallt va? Va? Lappkåta? Adjö! Vem var det där? Ja, det var en fastighetsägare från Lappland. Så vad ville han då? Byta till sin en med varmgarage för rackan. Och så varför fick han inte det då? Tomten var så ojämn. Hur då? För att komma till Grindholt måste man kliva över Kebne Kajs. Ja, ja, men sen då? Innan han får fram mjölken till sitt hus så har det blivit filmjölk av ja, Nej, Ja, det spelar ingen roll. Nej. Vi sitter här för att förmedla våningsbyten. Ja. ja men se till att du gör det då. Ja, ja nej. Ja, det är det? Det vore roligt om vi hade en lägenhet också. Vi får inte vara själviska. Nej, men du, om vi ställer huggkubben här så kan vi hyra ut halva veboden. Mm, det är inte många som har en sån här fin bostad. Nej. Arne, ja. nu är det min tur att sitta på elementet. Ja, men stund. Alltså, Arne, jag är så glad och lycklig så. Varför det? Nästa vecka är det min tur att ha vantarna. Ja. <laughs> Du tänker då bara på dig själv. Jo, ja, ja? Ja. Ja, jag som är så blåfrusen. Nej, äh, prat. Jag är så blåfrusen så tar jag på mig en gul slips och går ut på stan och blir upphissad i en flaggstång. Ja, det är ditt eget fel. Hur då? Jo, det var ju du som gjorde så vi blev räknade från vårt innakordningsrum. Ja, men jag frågar bara vad dina var innan, vad klockan var. Ja, klockan fem på morgon, ja. Ja, hon satt ju vaken i hallen. Ja, det var därför hon räknade Ja, för det? Hon blir trött av att sitta och spianera på oss. Ja, hon har en ny bostad i alla fall. Vilken då? Sandlådan på Stureplan. Ja, visst, ja, det kommer jag ihåg. Hur så? Ja, det var lika lyhört där som i en modern lägenhet. Ja, jag vet. Vadå? Ja, det var två familjer i sandlådan på Tegelbacken som klargås gatunämnden. Ja, det förvånar mig inte. Vad därför jag bytte till den här weboden. Mm, det gjorde du bra. Det var angelbyter det. Ja Jag bytte sandor mot en i riskorgssträng. Åh, jag överdriver lagom nu. Mm. Den här weboden är som en modern enrummare. Ja, det är märkt. På vad sätt då? När jag kryper in genom, dörren kan jag nästan så rakt. Ja, ja, vi ska inte klaga så. Och hade vi tunnare tapeter skulle det vara en tvårummare. Ja, det får vi <laughs> aldrig någonsin. Vi kan gå till bostadsnämnden. Äh, det är ingen idé. Jag vet en som gick dit igen. Ja. gick det då? Han fick köbrika 133 000. <laughs> aj, aj, aj, aj, aj. nu ska du inte prata. Du, här har vi en bunt på dem som vill byta. Ja, ska ja. Varsågod. Här har du, nu tar du hälften här och så ger du mig hälften va? Ja, mm. <clears throat> vad gör du? Kupera. Ge mig hälften sa jag. Ja, varsågod. Tack. Åh, vad fick du? Full hand. då Par i tvårummar och triss i ja, ja, men det är ju fel. Det är det? Ja visst, vi ska ju byta de här lägenheterna med varann alltså. Aha. ja. Jag har till exempel en två i Hudiksvall. Har ja, flyttat dit. då. Ja, men det är inte jag som har den. Ja, en två i Hudiksvall alltså. Vad byter vi den emot? Mot en tre i Jämtland. Nej, det går inte. Det? Det ingen som vill bo i Jämtland. Ja, men vi kan flytta på landskapsgränsen kanske. Ja, hur ska det se ut då? Soptnätkasten skulle komma i dalen. Nej, ja, ja, ja, ja, det, det räcker nu. Då, då är bytet klart då. Nej. Ja, men du, du sa ju. Jag det. sa så här att jag hade en två i Högdisvall. Och ja. vad har du? En tre i dalarna. Är det vackert läge? På dalarna? Ja. Nej, på tre, naturligtvis. Mycket! Sär skön, som finnarna säger. Bra, då byter vi den. Det går inte. Varför det? De som bor där vill till Malmö. Ja, men jag har en fyra i Malmö. Ja, då går det bra. Så. Ja, det är inte så säkert. Så. Har de hund? Bara en. Ja, då går det inte. Ja, men den är så liten, så. Hur liten? Ja, den springer ut in genom brevlådan. Mm -hmm. ja. då, hur är de annars då? Ja, de är precis som människor. Alltså, ja, då går det inte alls vad ska vi göra då? då? vi får byta Malmö mot Närlanda. Du, jag har Netta i Lund. Det är bra Och så byter vi Lund mot en 2 i Kiruna. Och Kiruna mot en 3 i Karlstad. Ja, Karlstad mot en fyra i Och Gödeshög mot en 5 i Vet. Och Retving mot en 6 i mot en i Jönköping. Och Jönköping mot Netta i Timrå. Och Timrå mot en 3 i Tida Ja, Tida mot en fyra i Jönsel. vilken folkförsening. Och så Jönsel mot en 2 i Helsingborg. Ja, Helsingborg mot en 3 i Pajala. Ja, Pajala mot en 5 i Göteborg. Vad var det? Flyttbilarna kör ihop. <laughs> det är någon som kommer va? Ja ja, kom in. Goddag, mitt namn är Johnny Pony. Jag menar, det, det gäller en, en lägenhet. Vi ska gifta oss. Har ni gått fel? Pastors-expeditionen ligger runt hörnet. Och nu är du tyst. Ser du inte att det här unga, vackra paret älskar varandra och ska gifta sig? Och de har kommit hit för att byta sina båda lägenheter mot en större. Hur ska jag kunna se det? Ja, sånt ser man när man har lite människokännedom. Nej, men vi ska inte byta lägenhet. Det ska ni visst frågorna. det såg han med samma. Men du lägger inte i det här nu. Nej, det förstod jag med samma. Eh, vad kan jag stå till tjänst med? Den var av sågboken så de får sitta finns Sågbok? Ja, vi har inte fått kontoret riktigt i ordning ja, nej. Ja, vad är det? stoppa ner ryxan i skrivbordslådan Sluta flamsa omkring nu Jag ska bara jämna till sågspånen lite hey, skulle man kunna få framföra sitt ärende Innan den där tjocka pojken har pratat mun nu led ja, naturligtvis ja, Tack ja. Vi, vi skulle vilja köpa en lägenhet Ja, vi ska gifta oss Det var en nyhet ja. Ja, vi, vi säljer inte lägenheter inte? Hur mycket hade du tänkt köpa den för förra? 3255 kronor. Ja, men varför frågade du det när vi ändå inte har någon lägenhet? Jag tänkte bara höra om det var någon idé att gräva. Men om ni inte säljer, har ni lägenheter ändå då? Ja, nej, nej. Vi förmedlar bara byten av lägenheter. Alltså. Just det. Skaffa en lägenhet så byter vi den åt er sen. Ja, det är nog lättare sagt än gjort. det. Och vi som ska gifta oss. Ja, det är vinnligt så att om det nu, då. Ja, det, det, det ordnar sig nog, Peggy Meggi. Tror du det, Janne? Mm. Ja, då Peggy Meggi. Jag såg en, en som annonserade idag. Storherrmans hyresbyrå. Vi går dit. Ja, Janne. Adjö, adjö, adjö. Adjö, adjö. Ja, jag säger det. Finns det någon djuvare en ung, spirande, knoppande kärlek? Tänk att mitt hjärta fylls av ljuvatone varje gång jag ser det. Ja, Anne-Punken. Ja. Det är våren Carl Gustaf Va? Det är våren Ja det är våren Ja det är våren Som har kommit igen Och med den kärleken Ja det är våren Carl Gustaf Ja det va? Carl ja? Du gapar ju så du med båren på flygten Jag har fått vårkänslor Jag känner mig så glad ja, ja, Jag dämpa den nu Jag skulle vilja springa på en lång tur med rullbandet idag ja, Gå ut och spela kul istället Jag skulle vilja rista in ett hjärta i roten på en björk Varför i roten? Därför att det skulle vara en hemlighet mellan mig och min älskare Ja nu har jag hört nog. Ja, vad ska vi göra Ja, Ja, gå till Stolherman ska vi göra och köpa oss en lägenhet. Hur ska det gå till då? Ja, kan Johnny Pony och Peggy Maggie köpa en så kan väl vi med. Har vi några pengar då? Våra är 2126 kronor. Ja, men du menar väl inte? Ja, han? det kan inte hjälpas. Jag är utle på den här veboden nu. Oh, kom då, så går vi. Kalle Gusti Gusti. Ja, på ponkelonkelonkel. <skratt> Idag har vi gjort fina affärer, Storherrman. Storartade affärer, Plötten. Det är en fin bransch att jobba i det här. Tackar regeringen, Plötten. Ja, man får hoppas att de håller stilen. Det är ingen fara med det. Bostadskön blir bara längre och längre. Om några år kan vi köpa Kanada av Wennegren. Ja, just det. Nu ska vi se här. Idag har vi sålt samma lägenhet till 700 stycken. Lägenhet? Du menar grusgropen utanför stan? Ja, just det. 700 stycken. Vad, det blir pengar det. Kan du förstå att folk litar så på en? Ja, det är deras sista utväg. Ja, du är också så klippsk du, Storherman. Ja, det är bara vad jag har funderat ut på väg till och från banken. Du får om det jag vi kanske ska stänga för idag. Ja, det är lika så gott. Jag ska förresten ta bilen och åka till fjälls på några dagar. Så då kan ju du ta. Hoppsan, här kommer flera som vill luras. Ska vi öppna? Ja, tackar för det. I fjällen behövs det drickspengar. God dag! Men stig på, stig på kära vänner. Jo det är så att ah, vi... Ni behöver ingenting säga. Ni ska gifta er och behöver en liten vrå för två eller hur? Ja men hur, hur kunde ni... Storherman ser allt. Lyckan står som svalvågor i era ögon. Eller hur Plöten? Vad? Hör upp du, Micke Ja, du såg en svåger i deras ögon Nej, svallvågor Svallvågor, sa jag Ack, mina kära barn, låt storherman omfamna er Och vinka av er på er färd på lyckans stig. Ak, jag kom i mina armar också, speciellt damen ja, men Kom, nej, det kom Det finns gränser, klut ja, det, det var alltså om ak ja, mina, mina vänner, det är hårda tider vi lever i Det är nästan omöjligt att få tag i en lägenhet Omöjligt, vad var ordet, var det? Ja, men har inte men, har ni, ni Har och har, ni, det har jag inte Jo, en lägenhet har jag, men det är nog, den är för anspråkslös för er. Nej nej nej, ingenting är för anspråkslöst för oss. Nej, då vi tar den om vi får. Ja, egentligen så hade jag lovat bort den men men ja, jag ska göra ett undantag för er Er lycka griper mig Den kommer mitt hjärta att slå av stilla lycka oh. Den pressar fram tårar oh. i mina ögon jag, jag minns med vemod min oh. egen ungdom oh. Sluta med det där Säg, Kosta lägenheten nogen Ack ja, några ören 11 000 kronor 11 000? Det är annonskostnader, kostnader. ack, Om ni visste vad det är dyrt att annonsera nu för tiden Dyrt, vad var ordet var det? Ja, men vi har bara 3 255 kronor Ja, det är allt vi har det ack, ack mina vän. stor är storhermans godhet för er lyckas skull, för era barnbarns skull. jag tar pengarna lägg dem i frimärkskassan ja oh. oh, vi, vi har egentligen samlat ihop dem till bosättningen sen. verkligen no, ingen ska säga att storherman är hård i affärer vi prutar till 3250 jämt. tack eh, får vi kvitto också kvitto Nej, men det är ju bara papper papper papper papper vad är det mot en ärlig blick och ett fast handslag ett fast handslag vad var ordet var det oh, och adressen till lägenheten uh. då ja, den står här på lappen. Lägenheten ligger en bit utanför stan. Farväl mina vänner, lycka till. Tänk på mig någon gång som är det lyckas fe. Döper först föddet till Lillherman. Ja, var inte så sentimental plöten. <här> Farväl lyckliga ungdomar. Jaha, det var två till i gruvsgruppen. Ja. Människor är till för att bedragas plöten. Ja, du är då allt bra klippt, du stor storherman. Flera kunder ska vi öppna. Ja, tackar för det. Min tunga längtar efter nya mål. Ja, du är då allt bra klipps du stor. Öppna dörren din reka och stå inte där och se lite nu. Ja, stig på, stig på kära vänner. Tack för det är så att vi här. Ja, haft ett... aha, ni behöver inte säga någonting. Får vi förluta in tillsammans? Ja, du, ska prata. Ja, det ska vi också. Ja. Aha, det behövs inte. Ni ska gifta er och behöver en liten vrå för två, eller hur? Ska vi gifta oss I en vrå? Ack, mina vänner, Storherman ser allt. Han är fjärrskådar honom. Ja, ni har lämnat era små förtjusande festmör hemma på inakoderingsrummet och kommit hit. Har vi? Ja, guden Amor har satt era hjärtan i brand. Era ögon strålar Lyckopärlor, eller hur låt den? Va? Hör upp du, Micke Ja, du sa att de hade tagit en pärla Lyckopärlor, sa jag Tack mina kära barn Låt Storherman omfamna er och vinka av er Jag kom i mina armar Vad är det där för Snäpp mig, otäcka stora. Ja, vi har ju kommit hit för att... Säg ingenting, Storherman vet Storherman vet det rätta ordet Jag vet varför ni har kommit hit Ni har kommit hit för en lägenhet Det stämmer Har ni någon? En en vad, vad ordet var det. Hur mycket ska ni ha för den? 2126 kronor. Det är ju precis vad vi har. Ja, ja här, här är Här, här, här är pengarna. Ja. Lägg dem bland för pengarna, pappa. Och adressen. Det står på pappret här. Och kvittot. Det är min ärliga blick. Ärliga blick vad, vad ordet var det. <laughs> ja, nej. Ja, ska vi gå nu? Ja, vi går Jag pratat att det snart Kom nu. ja. Två till i grusgropen. Vad mycket folk det var här då! Ja det, det, kanske, det kanske har hänt något. Det kanske brinner här. Ja, det var mystiskt. Vilket då? Ja, det, det är ju här som våra lägenhet ska ligga. Är det? Ja, men vad gör alla de här hundratals människorna här då? Du kanske har bjudit hem något på sitt flyttgröt va? Nej, var inte dum nu. Nej, Åh, nej. Ja? Det kanske är som bjuder på taklagsöl då. Byggmästaren? Var det någon som sa byggmästare? Nej, inte om det var en förolämpning för damen så inte han. Det är en förolämpning mot alla dessa 1100 människor som står här. Varför det? Därför att man byggmästare har aldrig satt sin fot här. Ja, damen har fel. Ja, fel var vad rätta ordet var det. Ja, det, det, det ska ligga ett hus här som vi har en lägenhet i. Här finns inget hus. Inget hus? Nej, då, här finns bara en gruskron. Ja, men vi har ju köpt en lägenhet här. Mm -hmm. Har ni köpt en av Storherman? Ja, ja, då är det samma lägenhet som vi alla andra har köpt också. Oh ja, vi var först. Det är våran. Grus vad ska du gå? Ni är det och sätta på gardiner. Han kom till bakfäster. Stolherman och tänka sig. Han tog mig i sina armar och sa att mina ögon dröp av lycka. Ja, han. Vad kostade det då? 8000. Det är en rena bedrägeri. Stolherman är en bo. Han tog mig i sina armar och sa att mina ögon skall av lycka. Hur mycket? 9000. Samma här. Vad menar du? Våra ögon brålade av lycka. Trålade. Aha. Våra ögon stängt över av Lycka. Så det är 1250 kronor. Det borde vara priskontroll på lyckliga ögon tycker jag. Karl Gusta. Ja. Det, det är ju Johnny Pony och Peggy Meggy. Ja heja heja, det är Gusti Gusti och Anke Panke. <laughs> ha, har ni också köpt lägenhet av stor här Nej, men en grusgrop. Ja men då? Kan vi bli laxibolag? Vad då för? Sälja grus. Du är ju tyst nu. Ja Anke Panker. Vi blir av med alla våra sparpengar. Vi också. Jag hade sparat ett nytt bakbord och papperjord. Gusti och... pust, stänger ansiktet. Ja ni, har ni Pony. Säg, vad ska vi göra nu? Jo. Vi ska sätta fast stor Storherman och Plutten. Hur ska det gå till? Vi ska samla bevis mot honom. Hur då? då jag har en del planer. Vi gör så här, förstår ni? Ja. ja. Yes. Ja, vad fint. Ja, strålande. Tycker inte jag. Jag hörde inte vad du sa. Aha. Det spelar ingen roll. Äh, då, kan, då kan jag gå då. Vart? Hem och krattar gruset i vardagsrummet. Det här är alltså planen nummer ett. Vi går inte in till Storherman och låtsas spruta fönster. Och under tiden så samlar vi bevis. Uppfatta, knacka på dörren. Arne, oh, ja, ja. Kom in. Ja, goddag, vi kommer för att... Ja, säg ingenting, Ni ska gifta. Vi ska putsa fönstren här. Putsa fönstren? Ja, det behövs inte. Tyst, tjuvgubbe. Försiktig Carl Gustaf. Ja, jag ska sitta igång. Nej, men vad tar ni er till? Jag trodde fönstret var öppet, vet jag. Ut här idag! Nej, nej, nej, nej, nej, nu förstörde du alltihop. Vad ska vi göra nu? Vi tar plan två och glöm inte bevisen. Nej. Kom in. Goddag. Säg inget. Jag ser i era ögon. Ni ska gifta er det. Vi, vi är från gasverket. Ja, vi ska läsa mätaren. Ja, vi har ingen mätare. Alltså, ni snultar på gasverket va? Vi har ingen gas. Ja, det är det vi ska se. Uh. Stopp. Vad va gör ni i skrivbord? Letar efter gasmetan såklart. Hitta, hitta dem. Hittar. Nej, men jag har ett bevis. Vad då? Skrivbordslådan, det är papper i den. Ta hit skrivbordslådan. Nej, nej, nej! Jag, aj, aj, aj, aj, jag, jag, jag, släpp ner saken! Jaha, det var det. Eller? Det var det. Vad gör vi nu då? Plan tre. Knyt den här skalen om huvudet. Vad det? Jo, förstå, vi är från landet och ska sälja ägg. Hoppas. Oh, ja, Kom in. Ja, godagen, godagen, säg inget, säg jag inget vet, Jag, jag, jag Vadå? Vi ska ha en för två Va? Hör upp, dövnicke Dövnicke? Ja, vi har, vi har färska ägg till salu Jag ska inte ha några ägg När gav ni er fru ett ägg sist? Ja, vad menas med det här? Vi har prima ägg och stekta ägg och kokta ägg Ägg om vi förlorade ägg har vi också Stopp det! M vad gör ni i kassaskåp? Letar efter ägghyllan Nej, nu går det för långt Ja, för ja, är härifrån, Ägt med bara De blir snabbare och snabbare de här utkastningarna, hon Ja, då blir det. Då har vi plan fyra nu, då. Utrustning, eh, hammar och såg. Ja, yes, sir. Kom in. Säg ingenting, säg ingenting. Ja, ja. Ni ska gifta. Ni ja, ser. Jag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja vi, vi det behövs inte heller. Vi är inte 24 det. barnen borde cirkel tält vi. Ja, vi är hantverkare. Ja, men vad gör ni här? Huset ska rivas? Ja, det är ordet från byggmästaren. Ja, just det. Sätt igång. Ja, men, ja, sluta. Det här, ta ta vägen där du var. Ta den här vägen. Riv ja. ja, ner Ni förstör ju lägenheten. Taket ska ner också, tycker Och himmel ni förstör ju allting här. Men, hallå, vad vad gör vad gör ni? Jag ser inte om det finns någon lön. Tacka på törn, ja. nej ja. Ut med nu. Nu passar Ut. Oj, oj. Du utkastade igen På två och en halv sekunder du mm. Det är personligt rekord då tar, plan, då tar vi plan fem Vad är det? Vi maskerar oss med de här skäggen Och så går vi in och köper en lägenhet för den här tusenlappen Ta hit den Varför det? Den ska jag tillbaka på, Nej, ja, ja, du begriper inte det här alltså? Du förstår, man lämnar aldrig och Så man kan inte sätta fast honom på att man lämnar honom pengar så. Mm. Nej, men den här tusenlappen är märkt Innan? Ja, och jag har visat den för polisen Vad sa de då? Och då när växlar in den i banken Så åker han dit förstår du, Och vi stämmer honom Genialiskt. Ja, på med oh, nu. Ja, nej. Varför gjorde vi inte det här med samma? Ja, fråga författaren. Kom ja. in! Vi tog ju ja lycka. Ja, ja, vi tog ju Ja, vi tog ju som gifter oss. Ja, ta oss i er fall. Ursäkta skägget. Lyckans herman. man. <g> ja, har ni någonting för två? Ja, bara en liten brå. Hur mycket? Tusen magiskt. Det är avgjort. Tackar igen. Adressen då? Den har vi. Det var en snabb affär. Ja, no, nu har vi en... Två till i grusgruppen! Nej, men i <skratt> <skratt> rättssalen! Tyst i rättssalen! Nu kommer målet mot Storherman och plötten nu. Vad är det någonstans? De sitter där borta, De har ju pyjama. <skratt> ja, de har ju skrivit, sig. Säger... Oh. Storherman och Plutten har för att ha bedrivit olaglig uthyrningsverksamhet. Bestrides. Bestrides. Ni har sålt samma lägenhet till 3000 personer. Bestrides Bestrides var vad ordet var det Ni har på ett otillbörligt sätt tillskansat till pengar Bestrides Bestrides Den lägenhet ni sålde var dessutom ingen lägenhet utan en gruskrop Som till i mina visor saknade vatten och avlopp Bestrides Bestrides äh, känner ni vad som här läggdes i ett last? Bestrides, Bestrides. ni här Lundgren, äh, jag mina Lundgren Bestrides Står här med Lundgren, vi har bevis mot er Nu kommer tusen lappen nu. Den här tusenlappen fäller det. Tusenlappen, vad var ordet var det? <laughs> Dom De meddelas senare. Bestrides. Han har blivit taltränkt. Är det domare? Är det domare? Ja. Nu när Storherman och plott åker in, vem får deras lägenhet då? Ja, inte vet jag. Den som kommer först får väl hyra den antar jag nu hela retsalens springer ju iväg Ja, de ska hyra lägenheter. Ja, vi hinner aldrig föra dem, Johnny. det kanske finns andra lägenheter pengemägare. Men Det tror jag inte Johnny Pony. Men det tror jag. Va? Hur, hur då menar ni? Nora, I morse var jag i Hyde Storhermans lägenhet i ett namn. I vårt namn? Nej mm. ja, men hörde du Johnny Pony vilken rar Vi kan gifta oss Johnny. Ja, det var hyggligt av er. Det är bara ett fel. Ja, jag har fått förflyttning av firman till Kristinehamn. Aha. Ja men det ordnar vi. Hur då? Jag och Ann kan byter er lägenhet. Ja, det fixar vi. Ja, så på vad sätt då? Jo, vi har en fyrarumare i Malmö och de vill ha en tre i Uddevalla, de är i Uddevalla, vill ha en fema i Brylunda, de är i Brylunda, vill ha en tvåa i Jönköping. Och Jönköping byter vi mot en trea i Kalmar och Kalmar mot en fyra i Östersund, Östersund mot en trea i Borås. Och så får de i Borås er lägenhet här i Stockholm. Jaha, ja, ja men vi då? Då får vi ju ingen i Kristinehamn. Nej, det är klart. Hur är så? Men så här många byter måste ju någon bli utan lägenhet. Bruno? Ja, John? Ja. Det dröjer inte länge förrän vi är på fri fot igen. Nej, och det är på tiden. Vi har haft semester länge nog. Ja, hur länge har vi egentligen suttit inne? Eller? Ett år, 16 dagar, 4 timmar och 60 minuter. Så länge? Har du klippstur du som kan räkna? Jag har bara ett streck på selvägen här för varje dag som går. Här alltså, här ja, ser du. Du, varför har du gjort ett streck längre än de andra? Det är fredag. Nej, det jag förstår jag. Förstår. <här> Ja, ah, ska jag bli skönt att komma ut och sträcka på bena igen mm. Fast det är egentligen, är inte så dumt här i fängelset heller Nej, det gäller bara för sig Jag på dem om det, hur kom det sig att du fick dela cell med mig? Jag sa bara att du var mörklig och inte kunde sova om netten om du var ensam Nej alltså, det, alltså lite om dig flytta in hit Radio, Radiogrammifon fick du också med det Ja, då, man har det bra här Ja, det har du rätt i Hörru, du, kommer du förresten ihåg Nicke med läppen? Nicke med läppen? Ja, ah, han satt inne här ett tag Ja, ja Ja, och så klagade han och sa att han var allergisk för järngallret i fönstret ja, ja. Tog de bort gallret och satt i ett mm, och så rymde han sen förstås Ja, det är klart, vad skulle han göra? Ha, nej, det är klart, det var en lätt match Bara kliva ut och sticka Ja, det ska vara lika lätt för oss att rymma oh, ja det hon sig Bara din lilla fest med Peggy fattar instruktionerna Jag gav henne i brev, jag småglade Ja, det gör hon säkert Eh, vad skrev du förresten? Att de skulle baka in en sockerkaka och skicka den till dig. Sockerkaka? Ja tackar det ska smaka den. Mm. Den ska inte ätas. Ja, så för det? Peggy ska lägga en fil i den. En fil? Vad ska vi med den? Ge varann manikyr. Gör det inte dum. Vi måste fila av järnstängerna i fönster för att kunna rymma förstår du. Ah förstår du. Du har bett Peggy baka in en fil i sockerkaka? Ja. Ja det var det bättre om du bett henne baka in ett svetsningsaggregat. nej. Du skulle ha bett henne skicka oss en par filbund. Stryk ja. det där vad hör på här stället. Ah, ja. Är du säker på att Peggy hajar det där med brevet och bakar in filen ordentligt? Ja, då, hon har gjort sånt förr. När var det? En annan gång vi har satt inne. Men då, hon gjorde ett fel. Vad Vadå? Jag, istället för att lägga filen i sockerkakan ställde hon den rakt upp. Det blev väl upptäckt? Ja, då, men då skickade jag en ny fil sen. Inbakad i sockerkaka? Nej, i spettekaka. <håll> Man kan inte vidare klyftet tycker jag. Ja, men det är hon, så Annars skulle hon aldrig fått plats som hushållskrivinnan från Hackelbackelsdag. Klyfta eller inte klyftet det är kvittar. Huvudsaken att de gör som vi säger att de jobbar åt den här grivinnan. Varför det? Därför att grivinnan från Hackelbackelsdag ska ge en stor maskerad imorgon. Ja, vad går det oss? Det är för den där maskeraden vi rymmer. Ja, säger vi bjuder. Naturligtvis inte. Vi ska bara tjäna oss en liten hacka, så. på Vad då? Ska vi sälja lösnäsor och serpentiner? Nej, vi ska göra en liten kupp, så. aha Det kommer dit en massa högdjur och de har en massa glitter och stinna plomböcker på sig. Så. Jag förstår. Vi ska befria dem från de prylar. Ja, vi sticker dit, Peggy är där och klarar vägen åt oss, vi blandar oss med gästerna och rätt som det är så pekar vi på tanterna och farbröderna med våra små skjutjärnor och ber och hon göra armar upp och sträck sådär. Härligt nu, jag kan se det framför mig va? Allihopa ska <härligt> sträckar på mig. Vad är det? Det kommer någon. Gör det? Det är, det är ju bara det här Inte ett ljud, håll det lugnt. God dag mina herrar, hur står det till idag då? Bra. Inga klagomål hoppas jag eh, Jo, direktören att gåsleven vi fick till lunch var lite ankommen Åh, oh, jag beklagar, men det ska vi reparera Vad säger du, som hummer till sopén? Ja, ah, det är bra mm. Glöm inte att skicka med vinlistan bara. Hörni, är det något särskilt eftersom ni kommer att störa oss? Åh, oh, förlåt, jag skulle bara lämna den här sockerkakan Tack, och nu kan ni ta ledigt för det av dagen eh, Tackar, tackar, men tyvärr måste jag nog låsa dörren efter mig Gärna för mig Det är i alla fall bara en tidsfråga innan de tar bort fängelseporten och sätter upp draperier Nå, hittar du filen? Mm, här, här är den du. En fin skarp sak Ja, nu biter den på det här gallra alltid Ja, ah, sitta igång ah, Den filar som om det var smör den ska Bra sak Ser du, sådär, en pinn i väck. Det går som en dans det här Bara ingen hör oss Fila sakta där Ja, vet du av att du igen... är en Hoppsan, oh, oh. där gick de sista pinnarna va det Fint, det bara krypa ut då, va Ja Tur att vi är nere på nedre båtterna. No. Shhh, försiktigt alltså. Ingen hör oss. Ja, jag hoppar ut först. Oh. Se upp. Nu kommer jag. Spring till muren. Oh. här. Och på cykelstället här. Så når vi mjuklöden. Snacka inte ens. Nå på. Aj, oh. oh. oh. oh. oh. oh, nu vill jag foten också. Strunt dig. Den muren är tre meter hög. För att hoppa från den så bor man vara käng. där borta väntar pengar med bilen. Mm. Precis den här skrivtena. Duktig flicka. ja. Oh. Hej, fort in i Billimer Först en kyss, älskling Vad är det sentimentalt, John? In i Billimerna ger en kyss med knoghjärna Okej, okay, älskling Bra gjort det här, Peggy Tack för det Ja, äntligen fri igen Och imorgon ska man på maskerad? På tal om det, hur är läget, Peggy? Det går lätt att genomföra vår lilla kupp. Ja, jag vet inte. Det finns ett kruxusom i Grivinna från Hackkelbackestakis och redo sina gästers grannlåt att hon har bett mig engagera två privatdetektiver så att se till att ingenting sker. Ja, det gör det svårare för oss. Inte alls. Peggy. Ja. Du ringer de där detektiven och engagerar dem i Grivinna från Hackkelbackestakis namn. Och så ber de upp till det Fonkel. Eh? Vad för det då? Hitta på något. Säg att det väcker mindre uppmärksamhet. De får inte visa att de är Ja, eh? Jag förstår, aha. ja. Sen uppger inte du grevinnas adress för dem utan vår adress. Varför det då? Vi är, jag har en liten plan. Vad går den ut på? Det ska jag tala om när vi kommer hem och Peggy har ringt dem. Full gas, Peggy! Ja. Hallå, det är ett Källrud, det det, det, det, det, det, det, det det Detektiverna. Ja, just det, ja. Hallå? Va? Om vi har masker idag? Nej, vi bara barhuva. Mm. Masker idag? Ta hit luren. Mm. Hallå? Åh, oh, om vi vill gå på maskerad, ja, naturligtvis. Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår. Karl Gustaf förstår. Carl Gustaf förstår... Äh, prata till mig. Ja, det ska bli oss ett nöje. Adjö, adjö. Vem var det där? Vi blev inbjudna till maskerad Vartå? Till grevinnan från Hackelbackers stakum Förlåt? Så gärna så Tack ja, Det kommer en massa gäster dit så. Vart? Till Grevinnan De är teta förstår du Har en massa dyrbarheter på sig kring armar och halsar Hopp. Vi ska se till att ingenting sker Så att inga skumma personer blandas med gästerna Jag förstår Det är bra, vi ska åka dit imorgon kväll Jag kan inte gå Ta vi en bil då? Jag kan inte ta bil heller Varför det? Jag har ingenting att ta på mig Ingenting att ta på dig? Nej Den svarta kostymen har redan haft två gånger Både hos Hemmås Andersson och Pettersson Idiot Och den blå kostymen omodern. Intresserar mig inte Och den bruna inte i. Sluta nu. Så den en fläck på och den gröna måste lägga så. Karl-Gustaf. Ja nej. Dina kostymer intresserar mig inte dyft. Inte allra minst i det här fallet. Varför det? Därför vi ska inte ha några kostymer. Va? Nej. Vi ska vara maskerade. Vad då till? Fångar. Fångar. Ja, vi ska fångdräkter. Varför det? Därför att då tror det ingen att vi är detektiver så. Grevinna vill inte att vi ska väcka uppmärksamhet. Ja nej. Ja, är det. Jag vill inte uppträda som fången på maskerad. Varför det? Det är så besvärligt att dansa med Hanborg i pose. Karl-Gustaf, du är en. Det ringer. Ja, tänk att jag hörde det. Svara då. Ja. Hallå, det är Lenset själv. Va, vad var det? Asså, aha, jag mig. Ah, nej. Ja, nej. Det? det är en karl som säger att hans han flyr runt. Behöll har rymt. Be honom att ringa till polisen då? Ja, det gjorde han förra gången hon han rymde. Gick det gick inte bra då. Nej, de hittade henne. Lägg och läng på livet Ja, nej. Min tant hon rymde, rymde, en gång hon. Den då ifrån? <laughs> från. Från Farbro Fabian såklart. Varför det? Farbro Fabian var så svår i maten. Hur så? Jo, han ville egentligen ta höns och ris. Ja, gillade tant det då? Jo, ja. ja, men varför rymde hon då då? Därför att Fabrofabian Fabian jämt tog bästa biten själv. Hur då? Jo. Han tog höns och Tant Fannen fick smaka riset. Carl Gustav, ja, dina dumma historier står med upp i halsen. Sväll dem då. Tyst ja, med dig. Håll klaffen jag klappar till det. Du ska jämt Jag Ja, en sänd En sänd, jag är trött på det. Du får skaffa en ny kompanjon. Vem då? Ta en bokspoll. Carl Gustaf. Förresten passar inte det här livet mig längre Vilket liv? Som vi för Är det fel på det då? Ja vi är detektiver, va? Ja Ja det händer ju aldrig något Kalla minst när du var glad för Jag vill inte sitta här och gubba till mig Jag är en äventyrens man jag <laughs> det inbillar du dig bara Jag vill vara där faran är Jag går nu Jag ska mm. försvinna ur ditt liv nu Arne Jaha Adjur. vart går du då? Ja jag ska finna en plats med vilda äventyr Kanske i djungeln eller på det stormiga havet Jag går nu Farväl Farväl <laughs> uh -huh. Nå varför gick det inte? Det regnar ute Åh oh. Falgust Ja Arne hur kan en människa bli så dum som du? Dum? Jag är väl inte dum eller? Inte. Gick du inte fyra år i varje klass i folkskolan va? Skit, någon kan inte höra det. Ja, ja, ja. Var du inte 30 år va? När du har kut omkring en kortbygd och spelar brännbord. Nej, men, nej, dina klasskamrater kallar dig för farbror. Nej, inte. Du, dina barn gick ut skolan före dig. Det är lönt. Är det? Ja, jag har inga barn dess. Mm. I vilket fall som helst så är det en lö. slöfok. du, det där var en förolämpning. Ja. Då Karl Förresten jag är ingen tjockskallig slöfå. Så alltså, vad är det då? Jag är privatdetektiv och älskar fara. Ja du. Ja, jag är hård, stark starkmodig, kvinnorna <skratt> älskar mig, gängsna fruktar mig. Jag är Karl mycket Micke Spelänglinsten. <skratt> jag orkar inte höra Jag knäpper på radion här. Ah, du är en viktig. Vi <skratt> lyssnar på radion nu. En av Sveriges farligaste förbrytare rymde vid ett tidigt idag på förmiddagen under en fångtransport från Växjö till Stockholm. Det den kände dynamitaden, våldsverkaren och rånaren Bristol Lubbefot, också kallad Vilde Bristol. Ett stort polisuppdrag jagar den falgedesperadon som har en ovanlig förmåga att klara sig ur polisens nät. Karl Gustav? Ja. Vad gör du? Sätter för fönsterröckarna. Varför det? Hörde du inte på radion? Jo, det var ett jobb som gjort för dig. Vad då för jobb? Att fånga Vildebristol. Nej nej nej, det går inte. Varför det då? Vi ska ju på maskerad imorgon. Ja, strunta i det. Åh, jag sa sagt det, sagt det alltså. du jag kan se det framför Vilket mig. då. Striden mellan Vildebristol och Carl Gustav Lindstedt. Striden? Ja, eller duellen. Duell, duell med Vildebristol. Bristol. Mm. Ja, då tar jag värja. Värja? Ja, har värja. Ah, det här är en jakt på en förbrytare. Ja. Han flyr genom gränderna. Ja. Jakten är våldsam. Hinner upp mig. Hinner upp. Du som jagar honom asså Bilderbristol är fruktansvärd att skåda där han jagar genom gatorna med linsted efter sig ja. hans ansikte är förvridet av raseri mitt också varför det? jag har fått en sten i skon ah. en sten? ja jag måste nog stanna och ta ut den nu. Nej, nej, nej nej nej jakten fortsätter asså. den blir intensivare ja. plötsligt springer Bilderbristol in i ett hus ja. upp för trapporna asså. upp på vinden ja, upp på taket ja. han springer fram till skorstenen och börjar sota sota ja. han är ju en förbrytare ja det får han sota för det inte här nu. Sotan Brist... Vad säger nu? Vilde Bristol kastar sig från hus till hus. Ja, Linnstedt kastar sig efter. Han är Vilde Bristol tätt i hela. Åh, ja. oh, aj, där höll Linnstedt på att ramla ner i gatan. Nej, va? Det är spännande sekunder. Linnstedt hänger med vänster lillfingertopp i takkanten. Va? Vänster lillfingertopp? Har jag inga flera tingar, va? Men nu, men nu, men nu. Linset hever sig upp i lillfingret. Va? Han klammar sig fast vid taket. Han klarar det. Tack, för det, tack. är på benen igen. Har jag varit sjuk? Linnstedt... Va? Ut, vad menar du? Ja, du sa att jag var på benen igen. Äh, larvar inte, det, jag avbryt mig. Ja. Jakten går vidare. Ville ja. är nere på marken igen. Aha. Lindstedt följer efter. Ville springer för allt vad han är ja. med. Men Lindstedt tar på honom. Ja. Lindstedt löper med långa vinnande steg. Ja. Lindstedt ligger nu bara tre meter efter Ville ja. Bristold. går upp jämställdigt med honom. Lindstedt går förbi. Lindstedt leder. Lindstedt går i mål nu. Och Ville nu. Och så ska vi få hälsa till mamma och pappa hemma i Landryd. Karl Gustaf, var står du och babblar om, va? Hälsa till mamma och pappa. Ja. Karl Gustaf, du är på jakt efter om Wildebrist Bristol. Ja, du jagar honom. Ja, nej. Du är tätt i herarna på ja, honom. bristol drar ifrån. Mellin Men Gene honom. Ja. Och nu nu plötsligt står de mitt emot varandra. Ja. Wildebrist Bristol vänder och springer. Ja också. Nej, du tar upp förföljelsen på nytt. Ja. Men nu är Wildebrist bristol skalat. Han drar fram en pistol. Han vänder sig om. Ja. Han lossar ett skott mot Linstead. Ja. Kulan passerar förbi huvudet på Lindstedt. Man hörs ett vinande. Två vinande. Va? Man hör två vinande. Hur så? Jo ett när kulan passerar mig ju ett när jag passerar kulan. Oh! <skratt> Men ja. Jag begriper fortfarande inte varför Peggy skulle ge dem de där två vår adress så inte grimminnan. Då var kanske de har på sig? på. mina små frön. Pappa Bruno har räknat ut allt. Ensam. Vad menar du? Jag menar, har du så mycket huvud att du verkligen kan. Johnny! Ja. Vet du hur det går för den som får? Bruno. Nej. Har fått ett litet minne av Brunos röst. Ja, Kass. Ja, tack. Om jag får välja så tar jag din klocka där. Jag, jag menar, minnesbeta en ja. sån här. Aj, oj, oj, Bruno, vad gjorde du? Jag knäppte på nissen. Knäppte, det var modförsök. Vad menar du med det? Jag har ju fingrarna skudda med klank Jon, John, det ingen hot? När Den där dromedan plattat ut nesen över halva ansiktet Va? då. Nej, nej, nej, bråka inte nu igen va? vi vill höra din plan Bruno Ja just det, vi ska snart iväg till maskeraden. Okej, okay. hör på, de där däckarna kommer hit va? Ja, så långt är jag med Just ja. Ja. Och när de kommer hit har vi emot dem med varma servietter Ja, ah, jag förstår Och vi ja. låser in dem här Vad ja. är det? För att kunna sticka vikt i maskeraden och uppträda som de är klara. Hur, hur ska det gå till? Vi har våra fångdräkter va? Ja. ja. Och däckarna skulle uppträda på maskeraden i fångdräkt va? Ah, nu börjar det klara mm. Ja, så har du slutat regna. John, använd gärna. Vi talar inte om vedret. Ja, så jag har och eftersom vi har våra fångdräkter på så är det en lätt match för oss att förställa deckarna. Det är strålande. Vänta, jag är inte klar. Men så, vad är det med då? Jo. Sen vi låsa in däckarna här, får vi räkna med att de bryter sig ut, va? Ja. Och vad tror ni det är det första de gör? Åker till maskerad. Just så. V vad är det för bra med det då? Jo. Strax innan de kommer sticker vi iväg med våra bytes Så när däckarna promenerar in i sällskapet med sina fångdäckter Så hamnar de i rena getingbots sådär. De blir tagna för oss Exakt, precis just det Ja men det är väl alla tider Det är precis som jag hittar på det där det själv Det tvivlar jag på förstås Och nu har vi alltså bara att de här två däckarna Just det De ska få sig ett mottagande så som, som, som de sällan glömmer sådär Carl Gustaf Har du fått på där fångdäkten? Ja <skratt> Ja vi måste ge oss iväg nu <skratt> <skratt> Okej, hög tid och vi eh... vad, vad sa du? Vad är det med där? Jag har fått hicka. Vad då av? Vilde Bristo. Va? Ja, när du talar om honom blev jag så rädd så jag fick hicka. Alltså hicka, det ska jag bota. Hur då? Ställ dig på huvudet. Va? tar tar fart och spring mot dörren där och så slår du henne i golvet och går upp och ställer den mot dörren på rak armar. Nej, nej, det vågar jag inte. Va? Oh, det är det bästa som finns mot hicka. Det gör jag inte förresten när hickan gått över. Alltså har den. Ja, då. Vad var det där då? Ekot. Ekot. Ge väg vego ställa på henne mot dörren. Ja, inga män tagit. raskar på att ta fart ordentligt. Alltså ja, ja, då springer du. Karl ja. Gustav. Ja. Vad gör du ute på gården? Dörren var inte låst. Kom tillbaka. Där förresten stanna, jag kommer. Jag kommer, jag kommer. Jag vet ett bra sätt att bota hickasrund. Vadå? Åka motorcykel? Va? Ja, bara man åker tillräckligt fort så går hickan över Ja men jag vill inte åka fort Strund, pratgås och hoppa in i sidovangen här bara så ska jag köra jag. Ja, men, ah, nej, Inga men... kommentarer så jag hoppa in i sidovangen. Vi ska i alla fall åka till maskeraden så vi kan bota dig på vägen Ja men ah, nej, det kan fall... Nu ska jag bara starta den här Sådär så ja Ja då sätter vi igång då mm. Hur känns det? Jo det är det Alltså ska det... du åka fortare ja då det ska bli det Nå no. Nu då. Jo, det är så att Det så fortare ändå, jaha. Arne, arne, arne. ja. Ja, Ja, jag ska öka. Okej. Okay. Vad är det? Vad frösade du för? Jag, jag orkar inte längre. Orkar du och Jag att vräka i sidovängen? Jag sitter inte den vräker med alls bort när han går ut. Va? Jag får springa hela tiden. Vad säger du? Ja, det där det kunde man ju begripa. Vadå? Att du skulle förstöra motorcykeln, sparka botten ur sidevangen, va? Det är en stor lunds. Här gör jag allt för att bota din hicka så taxoberg och har bara illa Ja, men Arne. Håll babbla. Ja, för Förresten så bor Grevinnan från Hackelbacken stak i det här huset. Så lika bra att vi går in. Bor Grevinnan här i de här skumma kvarteren? Ja, det var den här adressen jag fick i varje fall. Ja, men stå inte där och gapa utan ring på dörrn. Ja, Åh, vad är ni för ena? Goddag, vi är Lindrud och Källstedt. Nej, då det är vi inte alls. Vi är Kjellrud och Lindstedt. Just det. Häckarna. Nej, däckarna är vi. Åh, ja. oh, däckarna. Ja. Välkomna. Tack, är det grevinnan på en hackelbackelstackel själva. är det är ju en kars, det? Ja, äh, varsågod, steg in. Grevinnan väntar i. Tackar, tackar. Grevinnan, de satt i sitt fönster och satt i sitt blumfrebur. Carl Ja, vad menar du med att stå sjunga här mannen rakt i ansiktet? Tillåt mycket. mig presentera mina medarbetare. Här är John och Peggy. Oh, God dag, goddag, goddag. God dag, god dag, god dag. <laughs> Vilka typer, va? Ja, titta på fetknoppen. där ser ut som en plump. Va? <laughs> ja, den, den andra, då? Har du sett något så enfaldigt någon gång? <laughs> ja, nu hörde du. Enfaldigt. Karl Gustav. Carl Gustav, ja, det där kommer du ha få en snyting för när vi blir ensamma. Ja, det är ju lite onat. Vi har ett rum reserverat för Ni får vara alldeles för du själv, vad menar ni? John oj, oj. och Peggy, uppför trappan med dem bara! Hej! Hej! Hej! Hej! Nej, nej, nej. och Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Hej! Jag kommer grevinnan oh, Gud oh, Gud Jag mm. grevinnan Ja, grevinan. Oh, där är det Peggy, har de där detektiverna kommit? Ja, de står här Åh, oh, god dag, mina herrar Åh, oh, så fit Fångkläder Ja, ni har verkligen sinne för humor, mina herrar Så ni kommer väl att ta hand om mina gäster ordentligt? Det kan finnas vara säker på Ja, det tömmer vi på Åh, oh, sådana skämtare Nej, nu kommer det väl flera gäster ja. Adjö då Ja, ja adjö, adjö. Det kommer bli en lätt match När sätter ni igång? Om en halvtimme Fint Bra Ah, jag börjar begripa det hela nu Mm -hmm. Du såg att den där två karren också hade fånkläder va Mhm. Mm och av deras omilda behandlingsmetoder att döma tillhörde om den under världen. Mm -hmm. Och så genom att låsa in oss här va Så kan de upptryckas som oss på maskeraden och genomföra sina onda planer Mhm. Mm och här sitter vi och Karl Gustaf Mhm. Mm vad sitter du här för va mm -hmm. ah? Jag läser en däckare Så vad handlar den om Privatdetektiven Mulle Järnneve ah, Larv, sluta läsa Nej men det är så spännande så hur då? Jo, så här står det. Gangstern har nu äntligen fått Mullehjärneve i fällan. De har låst in honom i en källare med tre tredubbla dörrar av stål. Det finns ingen möjlighet för Mullehjärneve att ta sig ut. Han var ensam både i mörkret och källan. Och för att ta riktigt koll på honom höll nu gangsterna på med att fylla källan med vatten och giftiga ormar. Vattenormarna steg och nådde nu den i väggen fastkedjade Mullehjärneve ända till hakan. Vad skulle han göra? Vad slutar du för? Fortsätt. Okej. Okay. Vil utur du källan infångande Bönle Järne över alla gangsterna. Va? Vad säger du? Vil ut du källan? Oh. Karl Gustaf släng bort den där boken. Ja. Oh, no. Vi måste ta oss härifrån till maskeraden. Ja, men då nu ju låst och vi i andra våningen. Ja, det är lätt ordnat. Vi binder ihop de här lakanen förstår och så fider vi oss ut genom fönstret. Ja, oh, just det. Ja, så här du menar Så ja. knyter jag ihop lakanen ja, så här bara va. Ja, det, ja, just det, det är bra, det är bra. Oh, och sen då? Sen kastar du ut ena ena genom fönstret va. Och mm. så håller i den andra själv. Jaha. Oh. Just det. Och så håller du din ända stadigt så mm. För nu klättrar jag ner på lakanen va. Oh. I lännen, va? Oh, oh, oh, håll i här. Oh, ja det är långt till marken här så nu det. det är tunt Är du nere på marken? Ja Hur ska jag komma ner då? Ställ dig bara på fönsterbredan Jaha oh, Och så, så tar du stadigt tag i din enda lakare då Jaha oh, och sen då? Sen rycker jag bara i min enda lakare så här Oh, här. oh hjälp jag Karl Gustaf Oj, ryggen, huvud, foten, benen, oj, oj, oj, oj. Gustaf Ja, nej. Vad gör du innebland soptunnorna? Vad jag gör, det var ju du som slät ner mig från två våningars höjd, ja. För det behöver du inte ställa till med sånt där oväsen, klumpeduns Klumpeduns, jag är ju sönderslagen i Ah, gör det ont då? Bara när jag skrattar Skratt Upp med nu, vi måste väg till maskeraden Vi måste förhindra att ett brott blir begånget Just det Sj, kommer en polis där det gör väl inget? Inte, vi har ju fångdräkter på oss Hallå där, vad är ni för ena va? <går> vi, vi är bara på fredliga kvällsvandrare, konstapel Mm, -hmm, fredliga, har ju fångkläder på Nej, det har vi inte alls där. Vad menar ni? Vi ser bror Carl Gustaf Ja, vi ska hem till buren på Furevik Nej, då, vi, vi är på väg till en maskredad Nej, nej, mig lurar ni inte, nu följer ni med här Nej, det gör vi Carl Gustafsbring ja, ja, ja. Hallå där, stanna! Bruno, ska ni sätta igång nu? Ja, John, är du redo? Alltid redo Bra Hallå, hallå! Vill alla vara tysta ett ögonblick? Ha, hallå! Adam Höringer, skjut ett skott i taket! Bra idé! <skratt> Ja, ja, det där hörde ni i alla fall Hallå, vad är det frågan? Vad menar ni med att skjuta? Ja, håller lugn bara, lilla grevinnan Vi har ett meddelande till samtliga gäster här. Vad då för meddelande? Stör inte föredragshallen grevinnan, lilla Samtliga damer tar av sig sina smycken och lägger dem i en hög här Och herrarna lägger sina plomböcker och klockor i en hög här Och snabbt ska det gå också, va? Det är oförskämt, ni är ju inte detektiven, ni är ju rånare Rätt gissat, lilla grevinnan Så sa håll i lugn En pistol går så lätt av Ja, och så raska på Nej, är den högen och pl jag är bra dammen Jag måste skynda. Jag börjar bli orolig. Ja, det är ingen fara. Titta på plånbokshögon istället. Just! Hör! Är det? Polisen! Bruno, polisen! Det är någon som har kommit ut och kalla på polisen. Vad? Fördömt! Vi måste ve. Men plånböckerna och Vi hinner inte. Friheten är bättre. Raskar på den här. Spring! Åh, mina kära vänner. Det är en sån chock. Brånare, ja, jag har bett tusen gånger om ursäkt men, men lugn nej nu, de fick ju ingenting med sig Hallå, här kommer vi Juste, vad är grevinnan? från en hacken, vacken, stacken, nacken någonstans, hoho, ho. fritt fram här Åh, oh, Fasa, de kommer igen Ja, ah, är ni grevinnan? Uh, ja, det vet ni väl Ja, vi är detektiverna, Kjellrud och Lindstedt Maskerad som fångar Och till er tjänst Åh, oh, ja då, där <skratt> Jag stanna på era platser, det är från polisen, släpp fram oss bara Polisen, vi är räddade, hallå ja. där Vad står på här då, va? Grip genast det här männen. De här i kvangkläderna? Ja, de har försökt råna oss. Vad har vi? Vi är ju detektiver. Och försök inte att lura mig en gång till, för det går inte. Ja, se, så följ med här nu. Ja, men vi har ju nu kommit hit. Jo, ju. De, har... de inte tror de inte. De har rent här hela Märk, kvällen. Märk i ingen motstånd. Ja, ja, men, nej, nej, men, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, Ja, Peggy. Här någonstans ska John bo. Är du säker på det? Ja, jag har varit hem till honom några gånger när vi har varit på bio. Hur bor han då? Jag vet inte, jag brukar bara följa honom till porten. Va? För du, du har inte potten brukar det vara tvärtom, man. Inte med John, inte. Han är så rädd att gå igenom stan ensam på kvällarna. Mm, alltså. mm. Vet du vilket fönster som är hans då? Mm, jag tror att det är det här. Undrar man i varken. Klockan elva på kvällen. Åh oh, nej, inte jag, inte. Han går och lägger sig klockan tio. Varför det? Ja, uppe längre tror jag att han får rynka i ansiktet. Ja, ah, men sån är du, kär. Ja. ja, och det är inte bara jag som är, kära Vem mera? Han själv. Typiskt. Vi knackar väl på fönstret då? Tja, hör ingenting till det. Knacka lite hårdare. Den drömmen han inte ett ljud, sover han med fingrarna i öronen? Nej, men han sover tungt. På morgonen vaknar han inte för en hans verdina bänder upp mun på honom och häller i lite kaffe. Han ska vi han få lära sig att vaknade Felix med järnansiktet vill tala med honom. John! John! Vakna! Ars, det är ingen idé, han vaknar aldrig. Jag alltså inte. Nej, synd att han inte sover för öppet fönster. Mm, lätt ordnat hit med den där isklumpen där Vad ner. tänker du göra? Så här så. Åh, oh, ja men du slängde ju genom fönstret Då ja, vaknar vi inte av det Ska klättra in och slå klumpen i klumpen på hon Vad är det här mitt i natt? Han är vaken John, John din åsna är, är, är det någon utanför fönstret? Jag tycker att det är någon utanför fönstret Vad va, va, är det du? Och Peggy? Vad gör ni ute så här i det här väder? Vilket väder? Det är ju som snöstorm så det blåser in isklumpa genom fönstret Det var jag de kastar in den här isklumpen Du? Varför det då om jag får fråga? Ligger ett skepp kommer lasta. Nej, vi har något att säga dig alltså. Ja just det, öppna fönstret John Öppna, det verkar som ni redan hade öppnat Tjockskalle, vi kan inte klättra in genom ett hål i fönstret heller <laughs> Bara klättra in? men det går inte Varför det? Nej jag står bara i och sådär, tänk på konvenansen Här gäller det viktiga affärer, öppna fönstret innan jag bryter mig in och smokar till det alltså, ja, ja det avgör saken, en gäst som talar på det viset avvisar jag aldrig Ja, där! varsågod klipp på då Torka av på fönsterbrädan. du först här nu Ska jag Hoppsan Nej men Jon Vad är det? Ja men du har ju hårnät, Jon Ja, det är bara på nätterna Hårnät, för titta här då Axelvadd i i har du, bort med fingrarna från min pyjamas Ja, Jon, du är ingen he Det Är inte jag? Är jag inte bättre än dig i järnbrytning kanske? Jo, men Ja, då så Hörrni, törter du var nu är det slutsnackat mellan er förstående Nu ska ni höra på mig tag Varför det? Jo jag har kommit på ett jobb som vi ska känna stålar på Ja ah, det är ord som lägger sig som bomull kring en rånare så Ja just det jag är ut med språket Felix Take it easy sweetheart Vad kallar du mig för sweetheart? För jag är fingerfärdiga John Jag som hanterar en kofot som om det var en virknål. Ta nu Vi ska göra en utflykt förstående Mitt i vintern? Det är jag inte med på. Varför det? Nej, det är ju idiotiskt. bruten en filt i snön och sitta där med en matkål. Du klappar för mycket med mun. Ja, ja. Man ja, får lust att smoka till dig. Nu igen. Ja. Håll tyst, Jan, så vi får höra vad Felix har att säga. Ja, visst, visst. visst. När jag sa utflykt så menade vi skulle resa bort ett tag, förstå. Vart? Till skärgården. Schärgården. Den här tiden på året tror jag är vinterbadare. Nej, en Schärgård kan ha sin tjusning även på vinter, jag. Hur så? Jo, på den ö vi ska besöka så ligger det ett postkontor. Och på det postkontor så finns det slutet av varje månad en hel del kosing. Aha, en liten ronkupp va? där. Vad du vill. I alla fall ska vi lägga rabarber på de där pengarna. Förstår. Hur mycket rörelse? 20 000! 20 000! Vem är det som har de pengarna på en liten färgårdshjälp? Jo, oh, jag så liten. det inte. Det finns 200 sommarstugor på den där ön och de hussuta med befolkning till stadsbordet. Jag förstår. Ja, stadsbordet som bor på sommaren betalar 100 bagis i månaden under vintern för varje stuga. Och De pengarna skickas på posten. Hej, Jenny. Välkommen. Vad heter ön? Gnide. Och när far vi? Så fort som möjligt. Ja, vänta, vänta, vänta. Hur ska vi lägga upp ritningarna? Det får vi se när vi kommer dit. Vi hyr en stuga och så rekommunicerar vi terrängen lite innan vi ska till. Hur många personer sköter postkontoret? Få. Kvinnor. Men. Jaha, de, de kanske blir mariga och överlista Det är ingen fara, som ni vet har jag lite förbindelse här Och nu råkar jag veta att de där två platserna ska nybesättas Ja, vilka då? de två mest tjockskalliga typer som någonsin slickat på ett frimärke Utmärkt Ja, oh, vi sticker med detsamma Just det, jag måste smida välja inte varmt På med kläderna, John! Hallå, ja det är och Källrud, bevrarna Brevbärarna. Ja just det, ja, vi är brevbärare Hör bara Carl Gustav, Carl Gustav Sluta stoppa. gör du? Blåser i posthornet ja. Posthornet? Ja just det, jag är postiljonhörd Sluta sa jag ja, nu. Svara telefon ja. Hallå, ja det är Lenstedt och Källrud Postpojkarna Dagen den går i till Trelleborg. Har gått. Vet inte hur ska du stå och scrolla telefon. Ja men när när. Ja. Svara nu då. Ja, hallå ja. Va? Vadå? Befodra post Skärgon. Nej hörni, jag är stort nog distrikt här i stan. Jag ska säga er att ska jag har en telefon. Halloj. Ja. Oh, god dag. Jag har har vi blivit befodrade till en post i skärgården? Åh, oh, jag tackar Carl Gustav tackar också Tack så mycket ska jag, jag, jag visste inte hur. Vi ska ge oss iväg så fort som möjligt Tack, adjö Men vad är det där? Det var vår närmaste chef Vad ville han? Jag tyckte han sa att vi skulle befodra post i skärgården Nej då, nej då, nej då han. Nej, det tänker inte jag göra Jag har nog måste springa med en brev i stan här Han sa jag. inte det, han jag är sa Jag knappt med ändå ju Chefen sa Vadå, vad hinner du inte med? Och bära ut all post Ja, det får du försöka ordna på något sätt Ja, jag har gjort också Jag har köpt då? Jag köpt fyra brevduvor Brevduvor ja. hur går det då? Ja, det går inte alls. För så? Ja, de kan ju inte läsa namnen på dörrskyltarna. Va? Ja, häromdagen rymde du var med en postanvisning. Tillräck. Sluta nu. Jag känner jag nog igen den när han kommer in på posten ska, och försöker lösa ut den där postanvisningen. Ska han åka dit direkt? Karl Gustaf. Den ska få sin en flyger och far. Carl mm, Ja, Arne. Du är inte så dum som du ser ut. Tack, Arne. Det var hyggligt. Du är dummare. Ja, varför det? Ja, jag... Just är... nu. Ja, Arne. Jag talade om chefen. Ja. Han ringde och sa att vi var befodrade. Mm. Vi ska ett postkontor i skärgård. Mm. I skärgården? Ja, på Gnidö. Hurra, hurra, hurra, Vad skriker du för? Vi har blivit postmästare. Inte vi, jag. Ja, ja men jag då? Du blir lantbrevbärare. Va? Lantbrevbärare? Nej, det vill jag inte. Varför det? Streta omkring i stormen på nödö. Hela dagarna snö nyr och det blåser. Brat. Det blåser adressen blåser av breven. Jag. Du pratar i vädret Det är inte alls så på Skärgårdsö Vänta Nej då, det är vackert där så Solen skiner och vid den lilla röda stugan alltså knut sitter en fiskare med sina nät Va? Vid stugan? Ja Då får han väl ingen fiskare Han fiskar inte, han lagar näten Visst jag kan se honom framför mig. Han sitter med sina nät i en snödriva Står med nyr och, på du, och man. på Du har fel säger jag ju Ja ah, ja Ja solen skiner, det är vackert Och hackspätten hackar i trädet ah, Ja nej, vad är en hackspät? Det är en fågel, den hackar bara i trä Gör den? Ja så går inte ut bara. <laughs> Ja, ah, hörru, du. Va? Och sen förstår du Karl Gustav. Om du är riktigt duktig så befordrar jag dig. Gör du? Ja. Vad får gör jag göra då då? Tömma brevlådorna. Ah, nej, det vill jag inte. Varför det? Det är så svårt. så. Svårt. Ja, jag får inte ner hand genom springan. Karl Gustav. Ja, jag... Man tömmer inte en brevlåda den vägen. Man öppnar en lucka i botten på brevlådan. Och det får man veta nu först, va? Vad menar du med det? Ja, I somras hade jag jobb i stan som brevlådetömare. Vad ja, är sen då? Ja, och sen jag fick vända upp och ner på brevlådorna och pilla fram breven med bordsknivja. Du, när du är så dum kan jag inte befoda dig. Ja men det finns inget annat jag kan göra. Vad då till exempel? Jag kan hjälpa till på postkontoret. Du expirar kunder. Ja, visst, det är väl ingen sak. <laughs> inte? Ja ja. Okej, okay, jag ska pröva det. Gör det. Om det alltså kommer en kund och vill sätta in en kronor på sin postmarknadsbok, vad gör du då? Det är väl enkelt. Jag ser på kunden, alltså tittar på honom och så säger, säger god dag, säger jag. Och, så, och sen tar, tar jag 50 lappen och, och sen... Så, alltså, sen, sen jag, det vet väl aldrig hur man sätter in pengar på posten, det känner man väl till. Du kan alltså inte? Nej. Då ska jag lära dig. Ja. Tack. Här ser du en insättningsnota, blankett nummer 619. Den här ska kunden fylla i och mm. lämna samtidigt med 50 lappen. Alltså hur fyller man in den där då? Det är mycket enkelt, så Här skriver motboksägaren sitt namn. Haha, <laughs> motbok. Finns det ingen som har motbok nu eller? <laughs> Här står motboksägaren och det betyder att innehavaren av postbavgångsboken skriver sitt namn här. Ja, så. ja, du skriver alltså ditt tillnamn här. Ah, nej. Och, ja, vad är det? Vad är tillnamn? Det är... Va? Vet du inte vad tillnamn är? Hey. Oh. Ja, då ska jag förklara det för dig då. Tack för dig. Du det. heter alltså Karl Gustaf va? Oh. Det är förnamnet, eller hur? Oh. Men så har det ett namn till. Ja? Oh. Ja, det är tillnamnet. Jag förstår. Fantastiskt! Va? Nej, ja, jag sa ingenting. Skriv ditt tillnamn här nu. Ja. Oh. Ja. Sådär. Ja, får se nu då Ruben? Ruben, det är väl ingen tillnamn? Inte? Jo, jag heter Karl Gustav Ruben. Det står i kyrkböckerna ju. Begriper du inte att tillnamn är samma som efternamn? Ja, men du sa ju att tillnamnen var andra namnet. Ja, men så är det väl det tredje då? Det är Per. Du kan, du kan väl inte heta Per i efternamnet? Nej, jag heter Linstedt, men det är du som säger att det heter Per. Det har jag har ju aldrig sagt. Och du sa tredje namnet så jag. Jag vill inte höra ett ord mer. Ja, men nu går det med min befordran då. Befordran? Du menar väl degradering. Ja, Nej, ja ja. ja ja, och sen en annan sak, vi måste skaffa oss en hushållerska till den där ön. Har ni. Sätt in en annons och gör klart att åka i eftermiddag. Ja, men Vadå? Jag, jag har lite post som jag måste dela ut först. Vad då för post? Har du inte gått tur idag? Jo, men jag har. men, men vad är det då för post att du ska dela? Det är en ut? del julkort. Va? julkort? Ja. Ja, det är några som jag inte har hunnit läsa än. Läs? Du ska väl inte läsa julkorten Jag kan inte låta bli. Ja, när jag får några kort så läser jag dem. Så gör man inte, Karl Gustaf. Och förresten kan du inte ligga hålla på folks julkort hur länge som helst. Jo, då. när det går över nyår så målar jag bara ett ägg på dem och så låter jag dem gå som påskort. Du är ju kriminell. Nej då. Här, här har ni förresten. Här är ett <här> intressant kort. Hör här va? <här> Gott nytt år önskar ruttan och perka. Hoppas Elvira Snuva gett sig kram från Plutten. Vad Kram från... Vem är Plutten? Ja det vet jag inte men jag ska fråga när jag har hittat adressaten. Vad Står det ingen adress på det. Ja, jo men det står så konstigt så. Hur så? Jo det står Till Arvid Stålbröst Zoo. Svensson och så står det en gata. Ja det är väl vet det. Rätt so vad är so för något? Så idiot, det står CO Och O, eller C där, uttalas som K Alltså, K då? Nej. CO betyder care of, Och det betyder under adress Ja. är inneboende Hur vet du det? Känner du Arvid då? Nej ja, Hur kan du veta att han är inneboende då? Jag försvinner ut härifrån nu. Om... Ja, jag är på väg ju Vad? Jag ska med post till en sjökapten som bor på Styrmansgatan i kvarterets skeppet alltså, men det skramlar ju post, Ja, det är flaskpost Va? Ja, han äh, brevväxlar med en Yeah. Ja, det är alltid Ja, gången. det här är alltså gnidö postkontor det här. Det är alltid Gustav, du därför? Det ska du fråga va? Vad menar du? Här har jag gått på isen ända inifrån stan. Och ja, och sen då? jag har halkonkull så många gånger så det enda stället som jag inte är blåslagen på det är tungan ah. ju. Du gnäll igen Försök någon gång att vara glad Glad när blommärkena sitter så tätt som knuffas för att få rum va? Jag klagar inte Nej du har ju åkt skridskor ju ja. ja det kallade du också ha gjort Försök inte Jag vet nog hur det ska gå. Hur då då? Jag hade bara halkonkull äh. Oro och slag i laken med huvudet Det räcker Min tant Fanny och farbror Fabian farbror de, flesta, de åkte skridskor då, ja, då har Jag har inte bett att få veta De var konståkare så. Ja tant Fanny hon kunde göra siffra i isen hon Vad då för siffra? Åtta Hur gjorde hon då då? Åtta etter i rad äh. Oh, du Arne, oh, farbror Fabian kallar han för bonden Fabian Varför det? Han satt i rover Nej. Din släkt intresserar inte mig Nej. Titta på naturen här istället Arne oh, Titta så praktfullt det är Så yppigt och vackert Se bara på det stora trädet där Arne oh, Du det var en stor ek Den måste vara flera hundra år gammal mm. Tänk om den där gamla eken kunde tala Vad tror du den skulle säga då? Den skulle säga Jag är ingen ek, jag är en björk oh. Just det Och nu är det dags att börja arbeta Arne oh, Hör du det utifrån så ser i alla fall det här påskkontoret riktigt trevligt ut. Är ja. det flyttar på sig eller låser upp dörren här. Ja, nej. Ja, det här, inne var det varmt och skönt. Åh, oh boy, där är postluckan. Där får jag sitta va? Ja ja, stopp ett på det Jag vet inte om du kan sköta det här ordentligt. Jo, det kan Karlsson Ja, ja, ja, du ska på och försöka, men först måste jag förhöra höra det lite grann, för ja, för... vad vet du till exempel om legitimation? Legi... Legi... Legi... Ja, Legit... lägger alltså. <skratt> vad, vad, vad, vad är det? Ja, det är inte med. Då? Att du inte har den minsta aning om en postexpeditörs skyldigheter. Inte jag. Nej. Ja men ja. Ah, bryt mig inte Legitimation är något du fodrar av dem som kommer in här förstår mm. Och ska ta ut pengar på postbarbanksbok eller postanvisning och så vidare va mm. Och legitimation begär du för att du ska veta att kunden verkligen är kunden va? Kunden ska kunna styrka att han är han mm. Och det gör han genom att visa sitt körkort pass eller annan handling Ja jag förstår. Det är förstås. Då ska du försöka nu då Du det kom. En kund Ja visst det det är bra Visa vad du kan nu då Just det Goddag. Goddag, vad får du då vara idag då? Jag ska... Här har vi färska, fina postgerinbetalningskort. Ja, jag ska... Och här Okej. titta vad fina reskort i inrikespaket. Blåa ja, tal, gula grupper. Ja, nej. Låt kunden tala om vad han vill. Ja, just det. Vad vill ni? Jag vill ha 50 kronor på den här posten. Det går just utmärkt. Ni? Tackar, tackar. Legitimationen, Gustav. Ja, just av... det. V vad är ni för legation? Legitimation, sa jag. Ja, just det. Lägga... lägga, lägga jag vad, går, som man säger. Ja, jag går det bra med den här. Kanske. Jag får se. Jag visste utmärkt. Här varsågod, 50 kronor. Tack. Tackar, Jöjö. Välkommen åter. <gör> Ingenting gränt. <gör> ja, när jag säger det där skötte jag bra, va? Nej. Ja, äh, men jag, jag... Du godtog hans legitimation. Ja. Idioten var ett visitkort. Ja, men det stod hans namn på det. Rummel, vem som helst kan väl trycka ett visitkort. Jag mm. sa att det skulle vara körkort, en pass eller en annan handling som visar att kunden är kunden. Aha. Ja. Här kommer en kund till. Försök igen nu då. Just det. Jag ska be att få... Handlinglegitimation? legitimation. Vadå, nej Ja då blir ni inte serverad här Expigerad Ja just det ja. Får på ert körkort Jag har inget körkort Då vill jag se passet ja, det har jag inte på mig Ja då vill jag se en annan handling Handling? Ja då begriper ni väl Ja men jag ska ju bara Bara mig hit och bara med dit Jag kan inte expiera er förrän jag vet att ni är ni Vadå? Vad heter ni? Andersson <laughs> Försök inte Ni tror att, att jag, jag ska tro att ni heter Andersson och Ni kanske heter Pettersson Nej men nej, Och, och mig men... lurar ta fram körkortet bara Ta fram körkortet ja, Jag har inget körkort. Ta hit. Gustav, vad ska gå här? Ja, den här damen vägrar låta legitimera sig Så, vad, vad gäller det där, den där Ja, jag vill köpa frimärken Vad, Karl Gustav? Ja, postmästaren. Vet du inte att det inte behövs legitimation för att köpa frimärken? Frimärken? Hon har inte talat om frimärken, ja Ge damen frimärken, Karl Gustav oh, Varsågod Tack nu ska jag få skicka iväg det här paketet. Jaha, då ska vi se här. Vad väger ni? Vem? Jag. Ja, det är det klart? Vad väger ni? <laughs> ja, vad det med den saken. Så jag tillskas inte nå upp mer på vågen <skratt> här blir Det ju för fem delar. är det nu då? Ja men damen vägrar och vägar sig här ja. Va? Ja, hon ska skicka ett paket. Du har väl inte damens vikt med att göra. Jag ser inte titta här, här står på adresskortet till Lindriks paket, va? Ja. Och här står det avsändarens namn, va? Mm. Och här står det vikt, va? Mm. Nu ut med Vad väger ni? nu oh, var ni väger för att det gick Vad en trevlig stuga du hytt Felix Hur så? Hur så? Nu är svinkallt här Ja, det är en sommarstuga Mitt i vintern äh, du här nog ut i alla fall Ska man sova här så kommer man att frysa fast i lakarna ja, Vi kommer inte att stanna länge Den spelar ingen roll En dag i den här stugan räcker för att Ganska ska få komma hit och spätta loss oss Du är riktigt riktig Ja, Jag Ja Så så så så Nu ska vi vara rara emot varandra. Tänk på pengarna som ligger och väntar på oss så... Ja just det har du tänkt att vi ska sitta här och vissla på dem Jag har planerat allt Hur då? i imorgon, imorgon så finns pengarna på posten Och Peggy har reda på var de förvaras Jag? Så, ja, du Du ska nämligen bli de två postförståndarnas hushållskas Vad? De har nog sett att efter en hushållskap du söker platsen enkelt, eller hur? <laughs> Vad flabbar du åt nu då? Du, hushållerska! Vad är det med det nu då? Ja, hur så? Matförgiftade! Åh, oh, John, jag ska ge dig! Ja, ja, ja, ja. ja, Du söker platsen och imorgon eftermiddag när det är folk tomt på postkontoret så kommer John och jag och vi klipper av telefontrådarna så de inte kan ringa efter hjälp. Och, och, och de postkillarna vad gör vi med dem? Äh, vi slår in dem i paket och skickar iväg de som i till huvudpostkontoret i stans. Bra idé! Vi skickar dem mot postförskott och tjänar vi en hacka där också! Du snackar som du hade huvudet under armen. Peggy. Ja. Stick iväg nu och så söker platsen. Ja, jag, jag söker den gärna istället. Du, varför det? det? är så kallt här. Peggy, Peggy, ge dig väg nu så ska jag värma upp John under tiden. Äh, hörru, du rör inte. Jag är så stel för så ska jag går av. Carl Gustav? Ja, nej. Har vi fått ett svar på hushållerskanansen? Nej. Ja, det är också otur. utan hushållerska kommer vi aldrig klara oss. Här alltså, ser är det för fel på den mat som jag lagar nu då, va? Fel, den är oduglig. Vad menar du med det? Titta på den här biffsåsen bara. Ja, med den då. Om det var lite affärsman i dig så skulle du kunna sälja den som gummiband. <skratt> det var det fräckaste jag hört. Vem tycker jag att du städar dåligt här? Jag kan inte tro för att det blåser, va? Blåser? Ja, jämt när jag ska tömma dammsugaren genom fönstret så blåser det allting far in igen oh, Du är en klumpig duns. <skratt> ja, det är jag. Och sen en sak till. Dina Kläder. Vad är med dem då? Jag gillar inte att du förvarar dem i en post, Varför det? Därför att jag tycker inte om... Du, det knackar på dön. Kom in. Goddag. Åh, oh, goddag. Adjö. Vad ska du ta vägen då? Jag ska gå diska. Du stannar här. Nu, um, vad kan vi stå till tjänst med? Jag söker plats som hushållerska. V uh, verkligen? Ja. Oj, oh, vilken söt hushållerska. Uh -huh. Kom så går vi ut och diska. Carl Gustaf, blir tyst. <laughs> vad va heter ni? Carl Gustaf Lindstedt. Inte du, <laughs> videoen. Jag menar damen här. Ja, jag kallar mig Peggy bara. Jaha, och Peggy kan förstås slaga mat och sköta alla hushållssysslor. Ja då. Jaha, när kan Peggy börja? Ja, nu med detsamma. Utmärkt! Först och främst så vill vi att Peggy städar upp lite och gör det snyggt här. För vi får besöka en postinspektör imorgon. Får vi? Ja, jag fick ett brev om det imorse. Postinspektör? När kommer han? Imorgon eftermiddag någon gång. Han ska förstås se till att vi sköter om de där pengarna ordentligt va? Vilka pengar? Vi får 20 000 kronor imorgon. Det är hyra från en massa som har stugor här ute. Ah, ja, det kan knappast se Peggy Carl Rösta Jo, då, hur, hur förvarar ni dem? Hur så? Ja, ja jag menar det, det finns kanske tjuvar här ute också Ja, ah, ni har alldeles rätt Därför lägger vi pengarna i en säck Och stoppar in säcken i säck med kassavalvet Åh, oh, på det viset ah. ha. Om du bara babblat färdigt nu så kanske du vill låta Peggy gå till sina sysslor Ja visst, just det Peggy kan börja med disken Disken? Är det mycket? Nej då, vi har varit mycket sparsamma med tallrikarna Hur då? Vi har, bara, vi har ätit på båda sidor Felix. Om fem minuter slår vi till Ja Bara inte var så kallt Sluta och tjata Nej, är blåsten då Vi tusan Aldrig mer skärgård för mig Pegg har gjort ett gott jobb i alla fall du. Äh, vad då jag sa att Peggy har gjort ett gott jobb Ja, ja, ja. Tur att vi fick reda på att den där postinspektören skulle komma Ja du, annars hade vi gått rakt i armarna på honom ja, men nu ser du, nu gör vi vår visit lite tidigare Ja, en stilla promenaden in i kassavalvet efter ståndarna. enkelt Först klättar du upp i telefonstolpen och klipper av telefontrådarna Ja det är klart att jag ska göra allting, du kan väl Snacka men... inte kolom till dig Nick. Jag går fram och tittar in genom fönstret ja, Okej, du får nagelsaxen var så jag har något att klippa med Gustav, ja, nej. Du har väl låst in pengar ordentligt till kassavalvet? Ja, ja, lita på mig. Jag har... <skratt> vad, är det? vad är det? Det var någon på fönstret, ett ansikte här, prat. Det är säkert. <skratt> <skratt> vad bölar du för? Det var ansiktet igen, ett vitt ansikte som bara stirrar till mig. var väl en kund? <skratt> En kund? Ingen kund? är väl så närsynt som han tar fönster för postlucka eller? Nå, men så går ut och titta efter vem det var då? Jag? Ja. Mm, nej, jag vågar inte. Varför det? Tänk om det är Vita frun? Vita frun? Gå ut och titta, sa jag. Ja, hon. Ja. Hallå? Är någon där? Jag såg ingen. Nähe. Kanske berodde på att du inte tittade efter. Gå ut på Förstebron. Ja, men han är ju... Gå ut på Förstebron, sa jag. Ja. Hon... Ja. Oh, oh oh va, va, du det det satt en kar i telefonskampen. Vad ja, är sant? Ja, du frågade bara vad han gjorde där. Ja, det är klart. Vad svarar han då? Han tittar på utsikten. Ja, Carl Gustave. Det verkar vara något skumt i farten här. <fart> <fart> är det säkert hon? Ja, vi måste... Um... Ni måste ingenting, mina herrar. Åh, oh, är det postinspektören? Det var skönt att ni kom. Vi, vi stod det där här. är ingen postinspektör. Är det inte? Han har ju en revolver i hans, är Jag trodde det var en sån där cigaretttändare. Så, så, så! tassarna bara! <fart> <fart> Felix! Ja, ja. Här, du, du har dem, säger jag. Ja. Det är han som satt i stolpen Vad vill ni? Vi ska bara hämta lite pengar här Har ni legitimation då? Carl Gustav är det tyst Så, så, så, så, så nu, <skratt> framme nycklarna till kassavarbeten Nej, nej, nej Den ska jag ge dem tredje graden Ja, jag skörjade med tjockisen ja, där Ingen besvär för min skull Här är nycklarna Se upp, här kommer de Men där, han kastar dem Aj, aj, rakt i nobben Han tappade volven, Carl Gustav Polom, polom Nej, ja. nej, nej, försök inte Aj, Oj, aj, aj Polo, bli och trampa på hand. Här får ni Aj, aj, och mitt huvud Aj Peggy, duktig flicka, du kom i grevelstid. Åh, oh, ser oh. ja, så ni är nu. Ja. Mm. Titta vad han har gjort. Ni slog till min kompanjon så han Nej, ah, jag slog bara en brevåg i huvudet på honom. Han repade sig snart. Så, så, så, så. stå still här, linstet. Nu har jag revolven. Här är det mycklarna till kassavalvet. Nej, ja, ja, det är fint. Så, ja. Så. Ah, där står säcken med pengarna ut nu nu. Vad ska vi göra med den här fetknoppen då? Va, fetknoppen jag går ner, ner på den den. Aj aj låt ner mig här alltså, inga Det här ska ni få sota för alltså, alltså. Nu sticker vi, nu sticker vi, kom nu Ja vi tar vägen över isen ja, Hon är i stan, är vi säkra Åh oh. oh, mitt huvud Mitt huvud oh. eh, Goddag, jag är Va? Vad är det som har hänt här? Vem är ni? Jag är postinspektör Ja ni kommer lite för sent Hur så? Vi har just blivit rånade Vad? Rånade? Ja Vad Va? Va? Va är det där? Det är någon i kassavalvet det... Va? Vad? Gustaf? Hörrni vad gjorde ni där inne? Jag blev inlåst av rånarna Hur mycket kom de över? allt 20 000 hela säcken Nej men det är ju förskräckligt. Men, men vad, vad är det det för sex som står i kassavalvet då? Mm, det, det är mina tvättkläder. Era tvättkläder? Nej men hörni, ni vad är det här för postföreståndare mm, igen? Ja, nu har vi inte tid att prata mer. Vi, vi måste efter tjuvarna nu. Ja, just det. Ja, ring polisen. Ja, det går inte. De klippte av telefontrådarna. Ja, men vad ska vi då göra? Det är Deras enda chans att undkomma är att springa över isen till fastlandet. Just det. Så en av oss får sätta efter dem på skridskor. Just det. Postinspektorn kanske vaktar här tills vi är tillbaka va? Just det! Ja, ja. Kom Carl Gustaf, vi måste ner till stranden. Ett ögonblick, Arne, får jag fråga en sak? Vadå? Vem ska åka skridskor efter bovarna? Du! Ja! Va? Nej, inte jag, nej! Jo visst, kom du? Det är bra! Nej, jag kan ha... Ja, men... Sådana typer tvättsäck i kassavalvet. Ut med elände. Förresten va? Nej, men vad nu? Det prasslar i den, va? Ja, men det är ju inga kläder. Det är ju pengarna. De tog fel säck. De tog tvättsäcken. Mm. Hallå? Hallå? Hallå? Hallå? Jag tror jag bara kommer att ramla om kull. Ingen någonstans. larv. Ta det här skridskoseglet så går det fortare. Skridskoseglet? Ja, håll i det bara så gör vinden in rösten. Ja, Inga men... män i väg menar du. Åk rätt på den. Nappa åtta säck och kör tillbaka. Jag väntar här. Hej. Oh, och så yes! håll balansen. Alltså. I den här hans kanon. Oh! <laughs> Hallå den? Hallå? Postinspektör, vad är det? Pengarna finns kvar. Va? De tog fel säck. Ja, de tog tvättsäcken. Va? Tvättsäcken? Ja, visst. Hallå, Karl Gustav? Ja! Kom tillbaka, det var din tvättsäck de tog! Pengarna är kvar! Jag kan inte stanna! Se, se, han blåser ju till havs! Karl Gustav, vad ska du? Finland! Det där ser allvarligt ut! Nej, titta! Vinden kastar om. Han vänder. Han kommer hitåt. Karl Gustaf, hitåt. Sätt kurs på oss. Jag kommer. Åh, oh, hej, vad det går undan. Med, med den där farten så kan han inte stanna. Se upp, han kommer rakt emot oss. Han, han kör upp på land. In i posthuset. Spring. Åh, oh, hoj, land. Vi sikter sig upp. Här kommer flygande Holländer. Oh! Men aj, ja ja aj, hur tusan kör ni egentligen? Jag, jag, jag kunde inte stanna, skridskoseglet. Ja, det här kommer ni att få sparken för. Ja, men, men, men, men. Köra på mig och demolera posthuset, ni borde spärras in. Karl och Gustav, vad menar du med att köra upp på land? Jag trodde jag var en vaxhåndsbå. Oh. <skratt> hur många potter är det du har tagit ikväll? Tolv. Uh -huh. Jag visste inte att du var så fingerfärdig med korten Menar du att jag skulle fiffla på något sätt va? Har jag sagt det? Nej Nej då så Vi får väl se vem som tar den här potten mm, Det är kvällens största potten. Ja Hur många kort ska du ha? Uh, ett Jag tar två No, vad säger du? Jag sätter 50 Jag höjer 75 60 till Du, köp du köpte ett kort? Mm -hmm. Jag ökar med uh hundra Jag synar Tre kungar två damer Tre S-två damer Du tog potten igen Ja min vanliga otur. så? Du har vunnit av mig varenda tändsticka som finns i hela huset. <laughs> Ta det inte så hårt, lilla Esset. Jo Peggy, det börjar gå ut för mig, med dig också Ja, lite knapert, kan väl vem som helst ha det Knapert, det är ju rena ruinen Tänkte jag, S, var vara sitta och spela kort om tändstickor Vilken vana är Du får något annat att spela om när John kommer tillbaka ska Ja, jag se? hoppas det Har du en cigarett? Nej, en fimp bara En fimp, vilket förfall Stick en honol så kan du röka upp hela Nej, tack Skulle någon av de andra grabbarna komma in och få se mig Så skulle det bara undergräva min ställning Din ställning som en av undervärldens smartaste killar, menar du? Precis Säg s -t det du, varför kallar de det egentligen för esset? Den förkortningen av hjärteresset. Hjärteresset? Ja, det var ett sånt som trillade ur här, men en gång när jag skulle gå med vinsten. Vad sa de andra om det då? Du ser det här äret på hakan? Mm. Just det. Ja, jag förstår. Hörru du, nu borde John vara här va? Vackre John, ja. Jag hoppas att han har sol och vårat till den där tanten ordentligt så att man får höja sin levnadsstandard ett tag igen. Du kan lita på Jon. Så du? Det där måste vara John. Han vislar. Då måste han... Affären har gått bra va? Mm. Alexander, här är jag. jag. Jag ser det. Har affärerna gått bra? Utmärkt, kosse. Så, så, så. Stoppa ner spegel nu, Jan, och berätta istället. Ja, just det. Va, vad sa du åt Nej, ja, Jag sa att min gamla mamma låg hemma och svalt. Och undrar om jag kunde få låna 500 bagers till mat nästa månad. Och vad fick du? En matkorg. En matkorg? Ja, jag ska få en varje dag. Mat. Det är inte mat vi behöver, det är pengar Ja men jag gjorde mitt bästa Kallar du den där matkorgen ditt bästa va? Du kunde väl ha sagt åt tanten att du var kär i henne För du, jag har ingen lust att skrika med hes i hennes hörlur Det här har du skött dåligt John Och ja, jag ska säga er att tanten börjar bli misstänksam Hur så? Hon tillåter mig inte ens att gå och kvittera ut hennes folkpension Ja det här är botten, du har börjat tappa stinget Jag? Ja ah, det tror jag inte Hur kan det vara så säker på det då? Ja, Nej gick hem ikväll så visslade fyra tanter efter mig Och en kvinnlig taxichaufför ville skjutsa mig hem gratis För mig kunde hon gärna fått på dig. köra Ja, men det... Gratis. Ja, men det ja, tyst, tyst nu, jag, jag, jag tänker. Alltså, jag har haft en idé länge och nu tycks det inte gå att undvika att utföra den längre. Och vad gäller det? Kidnappning. Vad? Kidnappning. Just det. En mycket lönande rörelse. Ja, så länge inte polisen vill kontrollera bokföringen. Ja. Mm, det Ja, Ska den inte få något tillfälle till Ja, men vem ska vi kidnappa då? Greve Max Della Musings dotter Maritza. Vad? Musing. Mångmiljonär. Precis. Han har så att säga naturliga förutsättningar att lämna oss en liten summa i utbyte mot sin dotter. Men hur ska vi ta oss in i deras hus då? Den saken ordnar jag. Jag har mina små försänkningar. Som jag sa, den här lilla affären har jag haft i tankarna länge. Ja, men det finns väl en massa folk i huset? Ja, en del kökspersonal och en husföreståndare innan, men de behöver inte bry oss särskilt om... Nej, då är det värre med de två bekännterna. Vad är det för ena? Ja, de anställdes förra året efter det där misslyckade kidnappningsförsöket som gjordes mot Maritza då. Ja, ni, ni minns väl det? Ja, ja, visst. visst. Och nu är de där bekännterna där, dels för att passa upp och dels för att hålla ett öga på Maritza, men vi, vi ska nog klara av dem också. Imorgon natt slår det till. Mm. Hallå, det är Vincent känner ut patienterna Nej, betjäntenna Ja, det stämmer Vi håller på att damma kristallkronan här Ja, vad har det med saken att göra? Jag håller i den ah. Jag höll i den Snarv ja. Ta i telefon Ja, ja hallå Åh, oh, är det greven, idag? Vadå? Jag har ju snåd Jag visst är snåd Naturligtvis är snåd Absolut är snåd Tackar för det snåd Men nöje är snåd, absolut är snåd ja, Visst är snåd, goddag är snåd Halleluja, är snåd det är snåd, är snåd Vad håller du på med? Utöka mitt ordförråd Ja, det kan behövas ja, För det? Ja, du kommer väl ihåg vad som hände dagen När greven sa att transchera steken Nej Inte, du stack hela steken för med tulpaner Jag tyckte han sa garnera ju Ja, men han sa transchera Och det betyder skära upp Jag skulle alltså ha skurit upp tulpanerna då? Nej, de skulle du ha satt i vatten så. Ja, ditt jobb är alltså att passa upp i bordet. Vilka då på? På hans nåd och nåd i fröken Maritza. Jaha, jag förstår. Alltså en sked för pappa, en sked för mamma och två par strömplått lillebika nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nu blandar du ihop det. Alltså, jag har gjort pyttepanna här. Äh, det där var ju bäber, vita lamm. Ja lamm. Vad då jaså? Det blir lamm till middag förstås. Nej, men det heter en sked för pappa och en sked för mamma. Och så en sked för tant Annie. Varför det? Hon skulle sätta värde på det, skattelång. Äh. Hon har ingen sked själv hon. Ja, det har inte hit. Och nu är hjärta du. Ja. ja. tänk bara på ett Fanny. Ja. Hon sitter där ensam i sin lilla stuga. Vad gör hon där då? Peter buljong med gaffel. Nej. Det lägger man inte. I. Det är bra det. Vad menar du? Jag skulle bara stänka buljong på tapeten. Hörru, nu är du tyst. Ja. ja. du passar alltså upp i bordet. Ja. ja. Och husfrun övervakade hela. Jaha, hon ser till att swingen norrpolatsemat silvret eller så. Nej, hon ser till så att du inte lägger tummen i soppan. Ja, slippt slutat med. Varför det? Sista jag gjorde så frågade greven om jag vill ha två le du också. Hm. Hans nåd är inte alls nöjd med dig. Sen när sen du gjorde det en hans på med tvättpulver. Ja men de blev ju rena. Spelar ingen roll. Hur så? Hans nåd har inte lust att dra halsblås på så bubblor. <laughs> sa han någonting om det nu i telefon? Nej, då, han sa bara att han skulle komma hem lite tidigare till middag. Vad det var ju skönt. Och heder efter rycker du upp dig. Ja, nej. Titta på mig bara va. Ja, det finns festliga saker att titta på förstås. Se på ja. mig sa jag. Vilken bekent va? Vadå? då? Här naturligtvis jag menar mig. Ja, vilken besjaint. Ja, Titta bara va när jag sträcker på mig. Ja, nej. Vad var det <laughs> Dina hängslen som gick. Hallå, Carl Gustaf, Arne. Hallå! Oj hjälp! Titta, husen namnade omkull. Ja hon föll för oss. Jag men hjälp upp henne då. Ja naturligtvis, det här husfru. Min hand och så får jag er hand. Och så titta vilken förtjusande hand för se. jag. där har vi livslinjen och där har vi kärlekslinjen. Och titta här har vi telefonlinjen också. Telefonlinjen, vad är det för någonting? Det är den linjen som går fram till ringfingren. Vad ah, var det dummaste jag hört. Ja, jag också. Hjälp mig upp istället för att stå där och prata. Visst, naturligtvis. Man Oj! Ja, tack. Men nu kunde jag ha tagit det lite lugnare. Tror ni att jag är en kolsäck? Men ja, men en förtjusande kolsäck. Ja, ja, ja, nu räcker det. Det tror jag också. E, förlåt, men hur kom det sig att husen namnade kall? Golvet är ju glashalt. Ja, det är jag som har bonat det. Ja, ja. Med bananskal, va? Nej, med bolvaxet. Kluck. Kluck? Ja, det är min egen uppfinning. En klick, klickar aldrig. Gör golvet till en spegel. Tack, det är bra. Men ta lite mindre kluck efter. Naturligtvis som husen önskade. Jag ger dig nu. Ja, jag ska göra det. Och så en annan sak. Var är alla dörrar i huset? Jag skulle putsa handtagen så jag tog ut dem i köket. Dörrarna! Ja, men det var väl ändå lite opraktiskt Jag tänker att jag tycker kokuskan också. Hur så då? För att komma från köksbordet till spisen måste de gå igenom tolv dörrar. Låter ju nipprigt Ja, och så knackar de på varenda dörr för att höra om det är någon hemma. Ja, nu har vi hört nog. Har nån du fröken visat sen? Nej, tack och lov för det. Vad menar ni? Jag tycker inte om hon har öknamn på som kallar mig för Fläskis. Ja, sen. Hon kallar mig för moroten. Ja, det är en annan sak. Hur det. då då? Du är röd i blasten. Har det <laughs> du där? Hallå, är det där? Åh, oh, det är nån du fröken Maritza. Hallå, hej där, Fläskis. Fläskis jag ska visa henne ja. Hur då? Jag ska visa henne mina armar, Hej, Hej, hej morbroten. Goda nåd i fröken. har behagat haft en nollig Klockan är halv fyra på eftermiddagen. Jag har inte sovit. Inte? Vad då? Men det är den där fläskisfel. Mitt? Ja, i morse så var han upp och skulle hjälpa mig drott snörlivet i ryggen på mig. Nå no, gjorde han inte det. Och då, men han knöt fast snörbanden i stängstolpen. Mm. Ja, så verkligen. Och vad har Carl Gustaf att säga om det? Jo, ja, alltså, ja, ja, jag har hört talas om att det finns indianer som sover stående och alltså, ja, men jag är ingen indian. Ja. Nej, naturligtvis inte Nådig fröken Vara blekansikt är uggla uggla Har, har ni förresten varit typ att luftat min lilla Mopsy? Det har moroten gjort Nej, det var fleskis. Vem har luftat Mopsy blodhunden? Mopsy blodhunden har luftat mig hur gick det till Han stette väg med mig på ett kattparty. Oh, hur slutade det då? Jag fick lära mig att cykla i tre. Oh, min lilla älskade mops i akta är om jag gjort honom illa. Ja, oh, det är ingen fara med det. När han slänger med sina stora påsar skinda då tänker jag alltid på honom och så börjar jag springa där oh, Carl Karlgustav. Det var en sak till också. Eh, vadå? Vem har sopat trottoaren utanför huset som är satt till honom Det har jag gjort. Jag sopat upp till en stor hög. Sen då? Ja, sen lyfte jag på trottoarkanten och petar soporna in under. <laughs> ah, det är var väl typiskt varför lata bekänten, nu för tiden. Ja, jag har gjort mer också. Vadå? Jo, oh, sedan jag hade sopat så börjar jag på med Oh, ett... Bara det. Det, det! det var någon som ramlade på trottoaren. Ah, vem har bonat trottoaren? Om det är hans nåd som eh, ni söker så är hans nåd är inte inne? Jag är hans nåd. Ja, i så fall det bara sitta ner och vänta tills hans nåd kommer hem. Carl Gustav, det är ju hans nåd. Va? Alltså, åh, jag menar, är snåd, jag menar... Ja, vad menar med att bona trottoaren? Den är ju så pal. En nåd är snåd. Eller jag menar, jag vill bara göra det fint, jag menar... Ja, det kan du göra med mått. Nej ja, det gjorde jag med kluck. Klucken, klick, ja, det kluck, klick. intresserar klick. han inte. Alltså. No, ja, är middagen klar som jag ringde om? Om en halvtimme snodd En halvtimme jag ringde, det är ju god tid Ja, men det är hönsens fel Hönsen? Ja, just det, de som vi ska ha till middag. Vad är det med dem? Vi har försökt plocka dem i sex timmar I sex timmar? Ja, men de vill inte sitta stilla Och ljusen Midnatt Råder i husen Tripp Trapp Bröll Shh, sh, sh. Ja, det gick ju galant att ta oss in här Jo, jo, lita på en annan Men varför har du fått nyckeln till stora ingången? Det är en yrkeshemlighet, lilla Bengt Och var ska vi hämta guldägget? En trappa upp Tror du att hon sover? Vad jag vet så sover nådig fröken Maritza som en stock vad du ska jag då kunna göra intryck på henne genom mitt utseende. Du ska inte göra intryck, du ska bära ut henne. Aha, jag ska vara Himana-typen. Du vill bara ha ha typen Har du varit oförskämt, Peggy. Hur ligger benen? Ja, det struntar vi i. Det är förbult också. Nej, ni... ah, jag fastnar med kammen i hårnätet. Hur kan du ha hårnätet på dig nu? Jag glömde ta av den nästa gång. Ett ord till i onödan och jag drar då hårnätet om halsen på. Du sa några ord, övertyga mig alltid om att du har rätt. Försittet nu, va. I det här rummet ligger de där två bisänten. Vet du det? Tror du att jag ger mig in i en affär utan att planera det, va? Nej det är rätt. Ja, jag tyst, upp... tyst nu. Vi snyger upp för trappan här. Ja. Inget onödigt buller. Nej. nej, nej. Men det, det är som mörkt. <skratt> min vanliga otur. Oh, vad var det där nu då? En luna och din klumpiga sol- och vårasnobb. Sa jag inte åt dig att du skulle se dig för. Du kan ju väcka dem där två är känd. Vakna, oh, oh, Åhne. Oh, ja, men, vad är det? Jo, jag hörde... Oh. Åh, vad mjuk i huvudet har blivit? Oj. Det är huvudkudden. Jaså. Ja, men då måste det här vara huvudet. Aj, aj, aj, låt mig bli, låt bli dra mig i håret Jag skulle bara väcka det. Ja, det kan man de göra utan att skalpera mig. Vad är det? Oj, det är någonting som får fram och tillbaka från ansiktet på mig. Ja, det är ju tofsen på nattmössan ja, det är. Ja. Gå och lägg dig och sov. Ja, men, åh, ni. Ja, jag hörde någonting. Om vem då? Och, ja, det vet jag inte vem det var förstås. Tycker du då att det är någonting att berätta? va? Ja, men du förstår inte. Jo, jag hela. förstår. Det. Jag vill inte bli väckt mitt i natten för att höra det. Skal om folk som du inte känner? Ja, vill du inte? Nej. Nej Så de kan promenera omkring Hur som helst Hela huset Hela natten och... Just det Va? Hela huset? Vad? Vadå? Vilka då? Har du hört dem? Ja, jag är inte den som springer med skvaller Skvaller? kan ju vara inbrottshuvar Inbrottshuvar? Ja. Oh. ja Vad gör du? Kyr din fargris ner madrassen med, med det Jag förstår vad då? De tänka skilja madrassen? Nej, inte. Nej, de är säkert det är större saker. Större saker än en madrass? Mer större menar jag värdefullare. Jo Ja, vi måste göra någonting. Jag vet. Vad då? Vi kryper nu och drar lakan över huvudet. Nej Du måste uppträda modigt då. Ja. Vi ska övermana dem. Ja, jag väntar här. Ja. Jag... Nej, nej, du följer med här. Det kan jag inte. Varför det? Jag kan inte visa min här gamla omoderna det är Inget fel på den. Det är visst. Vad då då? Jo igår morse hade jag den på mig ett husrum. Ja, vad sa hon då? Gå genast lägg tillbaka grevens bildpresening. Nu är du tyst. Ja. Hör du Carl Gustav, vad var det du hörde? Någonting som följer golvet. Ja, jag ska titta efter om det är någon där ute. Var inte borta länge, Varför det? Jag känner mig så ensam. Ah. Ah, Arne, det. Ja, ja, vad är det? Om det är någon där ute, ja. så är inte jag som är sjuk. i natt. Håll dig lugn nu. Ja. Ja, jag ska bara ut och titta, jag är strax tillbaka. Så där är jag. Så där är jag, näst ut med form görs Ja, han kommer att sova en bra stund. Ska vi hämta vår belöning då? Just det, kom, den här vägen. Åh nej! Åh nej! Åh Vad tog du i vägen? Tritt fram! Jag måste gå ut och titta efter! Åh! Ja, ja. oh, Jag snavar på någon! Vem är det? nej! Åh nej! Åh nej ligger på golvet. Han har somnat! Va, vakna! Åh nej! Åh är Åh nej! Åh nej! Åh nej! Åh Han tar sig! Jag tar och släktar honom i den här nedstuken sådär! Och nu då! Han somnar igen! Vad nu? Det luktar nog konstigt om ni Oj! Oj, det var. Det var någon som sövde mig. Vad? Och Karl Gustav också. Karl Gustav, vakna ah, ah, Vad? Vad? Ah, hjälp! Karl Gusta möter monstret! Monstret! Det är ju jag! Vad har hänt? Tjuvarna sövde oss. Varför det? de tagit någonting. Jag vet inte. Vi måste ordna Yay! så. Va? Det var det var det fruke Maritza. Det, det, det är allt jag behöver veta. Karl Gustav! Karl Gustav, öppna! Det går inte! Varför det? Jag måste ta vara på mina åtta timmars övr. Vad är det, vad är det för dumheter? Du hörde skriket nu? Ja. Just det, godnatt. Hörde, ja. du kan inte gå och lägga dig nu. Varför inte? Jag har ju in med min och allting. Ja, men nådig fröken behöver oss. Gör du det? Ja, hon är i fara. Är hon? Ja, vi måste stödja henne. Har hon dricka fot? Ja, nej, det vet jag inte. Kom nu. Ja. Smyr dig. Kom igen, en av boarna. Vi måste fånga honom. Jag tänker till honom med en Jag Ja, men lagom hårt. Och <smart> Aha, Där fick han. det ja, ja. sh, kommer en till. Kommer en till. Jag hörde på så jag för att titta. Vem är det som ligger där? Man <skratt> en av bandita som bröt sig in i huset Ja, jag knockar honom med ljusstaken. Ja, jo. <skratt> får jag se hur han ser ut. vad är det? Det Åh nej. Vad är det? Jag vill säga upp mig. <skratt> Var inte nådd i när han var knoppen? Nej, han jaggade mig genom hela huset med en biljardkö. Varför du? Han ville använda mitt huvud som biljardboll. Ja, det undrar jag inte på. Hur så? Ja, just när han var på väg att fånga skurkarna så dänger du till honom i knoppen med en ljusstak. <laughs> ja, det var en syn. Då. Vad menar du? <laughs> med det avbrutna ljuset i håret såg han ut som en pensionerad Lucia. Du, du, så säger man inte om hans nåd. Nej, man gör inte det. Nej, där. Och till råga på allt så förde bovarna med sig Nåd i fröken. Ja, det gjorde de rätt, tycker jag. Det gjorde de rätt i. Ja, hon kan knyta sitt gamla snölig själv. Men ja, då har du ingen hjärta i kroppen? Och ja, hon kallar mig för fläsk. Men ja, ja. sen då? Hon kanske försmekta i någon fängelsehåla nu. Varför skulle hon göra det? Bovan har antagligen fått bort henne för att begära lösen för henne. Nej, ja, det kallar de inte för mycket för. Jaså, det är ju hans nåds enda dotter. Ja, det ska han vara glad för, tycker jag. Ja, för, tycker jag. Vad menar du? Har han hade tio döttrar så måste han ha tio blodhundar ja, också. Prat, lilla mopsi, Lill, lilla mopsi, ja, lilla mops Lilla mops, va? vad? då putsar och lekte med ett par av mina bästa byxor hela dagen ja, en sen då? En sen då, jag var i dem Hör du Man ska inte bråka Nej nej. Man ska ta skeden i vacker hand Ja, förstår du En sked för Mopps du, för du kan i alla fall vara glad för en sak Vadå? Att när bovarna sövde mig i så såg jag hur en av dem såg ut Gjorde du? Jajamensan Vem var det då? Ja, det vet jag inte Ja, men hur ska vi kunna få veta det då? Jo då, vi ska titta igenom fotograferna i polisens arkiv. Ska vi? Just yes, det, jag ringde polisen i morse för så. Det gick bra, sa de. Ja, men då har vi snart boven fast då. Just det, nu ska vi bara gå över gatan här. Polishus ligger på andra sidan där. Så. Ja. Se om Carl Gustaf kastade bakkort! Ja. Oj, oj, oj, det var nära ögat där. Oj, oj. Sådana där skulle du inte få ha körkort. Jag höll på att bli påkörd ju. Det kanske var det som var meningen också. Hur kan du säga det? Och jag kände igen den som satt bakom ratten. Men vad är det då? Och samma en som var med och sövde mig en natt. Oh nej. Vad är det? Det är en sak jag måste säga. Ja men säg det då. Jag har fått plats i Mirka. Jag måste åka nu. Var det? Har du jag? Hörru du stannar och hjälper mig att klara av det här. Jag tycker inte om folk som kör bil på trottoarerna. Det är en risk man får ta. Uh, men nu kan han veta att vi slår alltså, här det vet jag inte. Kom nu här av i har vi polishuset. Jag hämtar fotarkivet och sen konstapel här ska vi se Vad en diger bunter där va Ja vi kan väl sitta här i väntrummet och gå igenom det va Vilka är det då? Det är alla brottslingar i landet Jaså, det är bilister allihopa va Bilister hur så? De har ju nummerplåten på bröstet äh, Det är ju fångnumret Jaså. Ja den här är det inte inte den inte den Nu landet det tycks vara modernt i år här va? <laughs> Det är ju fångkläderna Asså, ja Vad hmm. mm. mm. mm. mm. oh, är det? Oj, oj, oj. Nu kommer jag att få Vad är det? Titta på det här kortet Vem är det? Hexan i pepparkakshuset Va? Efterlyst för kidnappning av Hans och Greta Ja, du Och titta här då Vad är det? En djubbar Kofotsjölle och klubbna hakan med äret Stör mig inte nu Vilket familjealbum Vad är du Vad säger om den här typen då? Vad heter han? Fabian Lindstedt Va? Nej, titta, det är Fabian Vad Vad kan han vara efterlyst för? Sol Jag vet det är därför Tant Pannu prenumererar på justitia igen ja, ja. Hörru, vad brukar ni ha i era släktmöten någonstans? På Långholmen? Nu var det lite snällt Här! Här har vi honom! Den som vi söker, får se mm. John Ja det stämmer, det är han Vackra John alias, vackra Ville, alias, vackra Laban, vackra Kalle, vackra Jöns, vackra Per och vackra Aron Hur många är de? Det vet jag inte, jag fortsätter på siffror 43 här ska vi se Vackra Ruben Det räcker inte med en då Och vackra harru, Ska vi leta reda på alla de måste vi ha kul om Det är inget det är han. Jag Ja, får se här nu. Adressen, adressen. Skumgren 2. Kom, vi måste skynda oss. Vi har honom på spåren. Det är han. Han? Jag tycker det är som den rena barnrikefamiljen. familjen. Skumgrän, ja. Och det här är två tvåan. Hör. Det var skumt här. Ja, oh, fy var vad läbbigt. Vad mm. menar du? Om skumgrän två ser ut så här, ska då inte skumgrän tre se ut, hörs. Försiktigt nu, följ mig. Tyst oh. nu. Nu ska vi fråga portbackstanten i huset här om vackra Johnny inne. Oh. Mm, jaha. Jaha, ja. God dag, god dag. Vi undrar om vackra Jon inne. Äh, va? Jo, jag sa så här. Vi undrar om vackra Jon inne. Nej, han släppte dem ut i häst. Es, jaha, tack, tack för tack för det Vilka hyresgäster det? Vi, vi, vi Vi prövar den här dörren så får vi se ja. mm. Alltså det är ingen idé att nå det fröken skriker För i det här huset är det ingen som bryr sig om sådana små saker Klart Åh, lilla slickade Hörrni, jag ska få påminna om att jag går under benämningen vacker John Nej, vadå, bland gorillorna Du, det är han och nå det full fart, Carl Ja, ja. Där? där är ni. Och ja, där är ni. Vad vad va, va, va är det här? Ett svart sjukedrama. Moroten. Äh, nådig fröken. Åh, för skit. Bara på Nu nio. Bibben är jag bort för nådifröken fröken här uppe. <hör> Ja, vad nu då? Jag... jag aj, aj, aj, aj, och, tror jag inte att jag kommer in smygande i rättan tid. Knöll, Ni slog till mot brotten och fläskis. Ja, de kommer sig så småningom. Ja, varför kom du hit? Vi ska föra vår lilla skatt till ett säkrare ställe. Vart? Till min speciella lilla tillflyktsort. Villa Lejonkulan på Södertäljevägen. Ja, det är fint. Res på er nådde, fröken. Vi ska iväg på en liten resa. Ni kommer aldrig att klara er. Jo, då. Skynda på nu. Pegg är redan där ute och väntar. Aj. Ha, ha, har de gått? Ja... Han slog inte till så hårt som han trodde. Äh, det var bara att lägga sig ner och sluta ögonen och drömma. Ja. Hörde <laughs> du vad var det? han sa? Villa Lejonkulan på Södertäljevägen Det var det, va? Just där du sett fart på benhögen. Varsågod, vi ska hem och hämta hans nåd. På uh, är han snådd hemma? Nej, han gick till banken för att hämta pengar du för pengar? Lösen som han i fröken Han visade mig det här brevet som kom idag och så gick han se, se, vad står det? Uh, vill ni ha er dotter tillbaka så lämnar vår man 50 000 kronor i småsedlar ikväll klockan sju vid en korsväg och Örtäljevägen Två mil från Stockholm, det där var inte bra Karl Gustaf Nej, och klockan sju också, mitt i dagsnöterna ja. Var det något särskilt? <laughs> ni ville han snodd Ja, vi vill ha honom med för att hämta nåd i fröken Vad finns hon? Vi ska och hämta henne nu Hälsa han följer efter oss till Villa Lejonkulan på Södtäljevägen Jaha, det ska jag göra så fort han kommer hit. Fint, kom Carl Gustaf, vi sticker ut köksvägen och lånar en av bilarna i garaget Snart har vi de där luringarna fast igen där Just det, vem är skottsikradest? Ah, Snola på Åh, ja. oh, Är snåd Är snåd kommer redan hem Ja, jag tar ut pengar det går ett fort har ni sett till de där få bekäntorna någonting? Nej, Snod. Inte på hela dagen. Besynnerligt. De skulle ju ha av sig så fort som möjligt. De kanske har blivit förhindrade på något sätt. Ja, ja, det är möjligt. Vill ni ge mig en kopp te nu innan jag ger mig iväg med pengarna? Jag visste, Snod. Ja, ja. kan ha hänt dem? då? Vi överenskommer ju att... Oh, Hallå, ja? Greve Max Dela Mising. Ja, vem är det? En vän, om ni gör som jag säger. Ja, vad är det? Vi har ändrat våra planer lite vill, Vi vill att ni kommer med pengarna klockan sex Istället för klockan sju Är det uppfattat? Ja, klockan sex, samma ställe Bra, och inga poliser Nej, nej, nej, nej, nej. det lovar jag Och Maritza, hur, hur har... Hallo? Hallå? Hallå? Hallå? Greve Dala Mising Och ni? Utsänd för att hämta pengarna för er dotter Varför har ni svart mask för ansiktet? Gissa själv greven Har ni pengarna? Ja, här Får jag dem Men hur vet jag att ni är Er dotter kommer ner imorgon Kan jag lita på det? Säkert Har ja, vi stolarna får ni henne Här är ett brev Ett brev? Ja, det är från er dotter Hon skriver för att säga att hon har det bra Så säg inte att vi är omänskliga Ja, men han ja, måste åka nu Ni kan inte stå här och länge som helst med bilen Ja, ja. imorgon alltså Imorgon. Säkert som det. Ja, jag hoppas att ni inte förmer bakom ljuset. Vila Lejonkulan Du, det ser du övergivet ut typ. Ja, ah, det beror bara på att fönsterlöckerna är stängda Hur ska vi komma in då? Med en liten dyrk, så här så Ja, sådär ja, dörren är öppen Vad heter den där konservet, Försiktig Försiktigt nu, det lyser över våningen De håller tydligen till där v vad, vad ska vi göra? Ja, vi går upp för trappen här Jaha. Det kommer någon! Tryck efter väggen Det var nära ögat Ja, det var John. Han kom säkert från mötesplatsen där pengarna skulle överlämnas. Vad ska vi göra nu? Vi ska övermanna dem. Kom upp för trappen här. Vi borde John vara här. Jag tyckte jag hörde någon som kom ner i hallen nyss. Ja, det kanske var någon annan än Jon. Visst inte nådde i fröken. Här är vi säkra. Hej, det är Jan. han är bara på tiden. Har du pengarna, hittar du dit? Ja, eh, förlåt att jag... bli stör Vi? Just det, hade ni en en annan annat Moroten Låddefröken Fläskis oh, ja, jag har gått med 40 gram, det ska man väl säga <skratt> Övermanna dem Se så, upp med händerna bara, stå still Det är samma till er, mina herrar betjänter Upp med händerna Vad? Husfrun? Husfrun? Mm. Förvånande va? Att se den respektabla husfrun som ledare för ett gäng utpressare <skratt> Fritidsjobb förstås Det var <skratt> intressant att höra <skratt> Hans upp allihop Greven? Det var ju grevens tid här ja. ja, Men pappa, var kommer du ifrån? Då? Jag fick ditt brev Mitt brev? Ja, brevet jag fick av honom på mötesplatsen när jag lämnade pengarna John, har du lämnat greven ett brev? Nej, jag, jag träffade honom inte ens, va? Ja, men pengarna, jag lämnade ju från mig pengarna Ja, det var till Carl Gustav, det Nej, till Ja, chi fick ni va? Ja, men... Ja, det var Det det är så här, vi ringde nämligen när Snod och flyttade fram tiden för överlämnarna pengarna Så skrev vi brevet till er från i Fröken om att vi fanns här Jaha, ja, ja det var inte dåligt påhittat och nu kanske jag får besvära husfunn och ni andra Och sträcka upp händerna John, slå pistolen ur handen. på Uppfatta, hoppna Stick här ifrån Kom, ner för trappan. Men, men de smitar ur efter någon Det behövs inte Varför det? Jo, jag har, jo, jag har jag... Nej, men, men, men, vad nu då? De morarna trillar ju som ätter med i hallen Ja, det är klart Varför <här> det? Jag har trappan. traffan Bra jordfläskis Kluck klickar aldrig <här> Det var det, Jon. Då var vi framme då. Varsågod och hoppar ur. Ja, Peggy, menar du att det här är ditt hem? Ja, vad trodde du att det var? Riksdagshuset. Ah, var inte fånig nu. Jag sa ju att vi skulle åka ut till pappas ställe på landet. Jag trodde han hade ett hus, inte flera staplade på varann. John, du förvånar mig. Ja, då ska jag förvåna dig igen. Jag stannar inte. Det gör du visste. Kom nu så går vi in och hälsar på regeringen ja, Då är det i alla fall riksdagshuset Var inte dum nu, jag menar pappa godsegare. <skratt> ja just det, just det. du sa det själv, jag åker härifrån Varför det då? Din pappa är rytmästare och godsegare. Och ja, jag är bara vanliga John Jönsson Mitt gods har bara rum och kokskåp du, du går gott åt mig älskling Ja men inte åt din pappa Vad ska vi göra, göra av honom om han kommer på besök Bädda åt honom i badkart Eller låta honom sova stående i stedsgruppen <skratt> Du pratar så mycket strunt, Sötnos ja, ja. Pappa är inte alls farlig, han är bara lite barsk Ja, det gör inte saker bättre. Förresten så har jag hört honom baska på. Du har väl aldrig pratat med honom? Jo, en gång i telefon. Nå, vad sa han? Hallå. Vad är allt? Ja, det var allt jag hörde för sen var jag död på högra örat. <skratt> Nåja, han kanske är lite högljudd. Lite. En soldat, tre i telefon. Kiosker ifrån mig, hoppar rakt upp i luften och ställer sig i givakt. <skratt> John Röring, du vet ju att pappa är gammal pensionerad militär. Ja, synd att han inte pensionerar rösten samtidigt. Förresten kommer han aldrig att tillåta att du gifter dig med vanliga John Kokskovsjönsson. Mm, det kommer han visst. Det är bara han får träffa dig och se hur rör och gullig du är. Visst, vi kommer förmodligen att gå långa promenader tillsammans. Nej men Jon, var allvarlig nu. Det hela är så enkelt, förstår du. Du behöver bara imponera på honom. Aha, hur då då? Ska jag åka omkring på en cykel? <här> Nej då. Saken är mycket enklare än så. Jag har sagt till pappa att du är redbar Jon Jönsson. Aha. Du har massor med pengar och du älskar hästar. Pappa älskar hästar. Ja, det kommer att imponera på honom. Ja, det imponerar då på mig i alla fall. <här> ja, är det inte enkelt va? Peggy, jag kan hålla med om att mina känslor för dig är redbara. Och en gång så rädd jag på en häst, men hur i all världen ska jag kunna övertyga honom om att jag har pengar? Du visar honom bara ditt bankkonto att ja, det kommer att övertyga honom om motsatsen äh, Inte sen du satt in 150 000 på det Nej, och varifrån ska de med 150 000 komma då? Vi ska norpa familjeförmögenheten Den gamla antika pringelska silverservisen Ska vi? Mm -hmm. uh -huh, 56, 66 och 5 där till det är 71 Nej men John, vad H gör du? Jag räknar ut vilket år vi ska komma ut från Långholmen Ja, oh. <skratt> John, var inte dum nu Vi ska bara norpa den lite grann mm -hmm. Allt vi behöver göra är att belåna silverservisen Sätta in pengar pengarna i din bank Visa pappa ditt bankkonto Ta ut pengarna, lösa tillbaka servicen Och ställa tillbaka den på sin plats Aha. Ja, pappa behöver inte alls få veta av det Jag vill heller inte veta av det Det vill du det. Kom nu, pappa väntar Åh, skänk mig styrka Kom in Åh, där är du min pigg? Jag undrade just Va? Du milde, vad är det du har där? Ja, jo, det, det, det är jag godsryttan Ge mig den ryttägan Orbluffande Det talar ju vem är ni? Vad heter ni? Eh, eh, Jan Kockskåp. <laughs> det, det är John Jönsson, pappa. Åh, oh, den rika unge mannen du talat om. Ja. Vad har ni förtjänat era pengar på? Eh, hästar. Han menar att han älskar hästar. Ja, på långt avstånd. Va? <laughs> han menar att han blev sparkad av en häst en gång. Ja, mitt i det redbara. Men för tusan bövel, vad är det ni pratar om? Eh, pappa, det här är den förmögna och redbara John Jönsson. Varför är böveln sa han inte redan? Ja, jag skulle ha sagt om jag bara det. Jag, jag menar... Pappa, jag har bjudit John att stanna här till jaktmiddagen på lördag Ja, så, en mån till och mätta Nåja, vi får väl hoppas på gott jaktbyte Det blir stor hardjakt före med många skyttar och gäster och ja, jag är harjägar nummer ett. Ja, det är bra. Då får vi er ur vägen. Va? Jag menar, ni, ni jagar förstås på ägorna. Hur så? Oj, nej, nej, nej. Jag menar, jag, jag tror att John menar att om du är ute och jagar så kan han hålla mig i sällskap och hjälpa mig och se efter huset. Det behövs inte. Jag ska hyra ett par matlagningsexperter som ska göra det. Va? Matlagningsexperter? Varför det? Jo, för det första så ska de stå för jaktmiddagen och för det andra så ska de vakta den pringelska silverserisen. På så sätt så slår jag två flugor i en smäll. Servisen är världen förmögenhet och jag vill inte att någon ska lägga barber på den. Mm -hmm. Det var muntet. Ja, men men är, är ni säker på att de här matlagningsexperterna är att lita på? Om, efter vad jag har hört är det de två skickligaste matexperter som någonsin serverat en hare på silverfat. <skratt> Hallå, är ja, det är Lindstedt och ut pratexperterna Pratexperterna, matexperterna, kolrot Just det, kolrot, eller matexperterna Vadå? Om vi vill, vill ta reda på en gås Nej, er fru får ni hålla reda på själv <här> där fick han det <här> Vi vill väl ingen polisstation eller? Nej men jag önskar att det var det så jag fick bjuda in det Varför det? Därför att du, vad var det där då? Jag la en spik i kastrullen, varför det? Jag ska koka soppa på en spik, soppa på en spik? Ja, fakirsoppa med smånubb, äh, du drickar Den här spiksoppan den kommer att ta skruv den ja, det trivlar jag inte på det är bara ett fel på den. Vadå? Man får gänga isen. Äh. i sig den. Felgängad huvudet. Ja. Ja, du förstörde ett jobb för oss i telefonnys. Ja, ja men det här jobbet förstör du inte. Vilket jobb? Jag fick ett telegram nys. Ett jobb på ett gods. Vad ska vi göra där? Då? Laga jaktmiddag på Harem. Oh ja. ja, och så ska vi vakta en silverservice. En service? Ja, den är mycket förnämlig, Den är i många delar. Jag förstår, den har gått sönder. Nej. nej, nej, nej. De har lagat den redan. Nej, den har aldrig varit sönder. Nej. Det är en mycket dyrbar servis. Oh. Vi ska vakta den så att ingen lägger rabarber på den. Jag förstår. Vad Jo, om någon lägger rabarber på servisen så får vi inte ha den rum. Va? Vi kan maka undan den här lite. när ja, vi Gör den här Det är inte den sortens rabarber. Inte? Nej, vi ska vakta servisen så ingen skiljer Så ingen lägger barbe på den. Jaha, då förstår jag. vad då, då? Det är en rabbi och komplott. Carl Gustaf. Ja, <laughs> ah, nej. Jag vill inte höra ett ord mer om rabarber Nej, varför det då? Det är för att du är en stor fet koldal som inte har en aning om matlagning Vet inte jag Nej, när du lagar mat så förstör du den bara Någonting blir det i alla fall Vad då? då? Det brukar bli pannkaka med alltihop äh. <här> Carl Gustav, ja, Hur kan det komma sig att en fullständig komplett tjockskalle som du får gå lös? Ja, det är väl ingen som har testat det förstås Jag menar <här> dig så menar du mig ja, Är det någon som behöver testa så är det du Ja, det ska jag göra nu Vad då på? Matlagning Vilken sida? Ingen fusk, lägger från kokboken Magister, ja. Nå, vad är receptet på plättar? Ja, det vet jag inte. Jag har inte tagit det. Jag sa vad, det inte var. Jag har receptet på plätta. Ja, det är alltså. Man tar alltså... Man tar sig... Alltså, det tar man ju och sen så är det... Bra. Vadå? Ja, alltså, man tar en plätta tre gånger dagligen, va? Ja. Plättarna omskakas väl innan man sväljer den. Karl Gustaf. Ja, nej. Det här är ett matrecept, inte ett lekarrecept. Åja, oh, om man äter dina plättar så behövs nog lekarrecept sen. Va? Du menar att du lagar bättre mat än jag? Tänk att jag gör det. Jag är för blyg för att säga det bara. Verkligen? Ja, men en sak kan jag säga. Vadå? Jag är dandrystor och vret man. Nej, inbillar ingenting. Jag är mästerkocken Karl Gustaf. Lugna dig nu. Ja, vad är min köttdux? Ta hit nu. Jag ska skalpera en fläskoklätt här. Håll klaffen. Ja, nej. Gör någon nytta istället för att stå där gapa Vad ska vi ha då, då Jo, vi ska lämna veckans mattips till tidningarna mm. Ja, och vårt tips för måndag blir eh, Ja, vad har vi välja på? Falkorv eller pannkaka Vad tippar du på? Falkorven Det är bra, då håller vi på Falkorven, skriv Jaha, jag sett en etta där Och tisdag Där har vi eller pölsa Ja, jag håller på pölsan Min tvåa där då Jaha, onsdag Kalops eller renstek Ja, det hugger som stuket Eh, det kryss alltså och så har vi torsdag skinka eller fisk? Ja, det är också stucket. Ja, men de skinkarna har hemmaplan ja, då? Nej, jag håller på fisken. Ja, men jag på skinkan. Vi håller på fisken. Vi kan göra en halvgardering. Nej. En helgardering då? Hur så? En etta på skinkan en tvåa på fisk, någon kryss på köttbullarna. Var kom de ifrån? Jag var ute och hämtade dem i köket. Idiot! Du, vi kan göra 32-rätter-system. Nej, ja, men, ah, jag har man... inga män i till veckans godbitstips. Vi har alltid en hel del att lära Tore Wretman och Folke Olhagen. men. helstekt älg med salladsblad. Helstekt älg, hur ska det gå till? Man lägger älgen i grytan. Hur ska de få rum där då? Man ställer älgen på knä. Uridiotiskt! <här> Så ställer man upp sällasbladet mot älgen hela på 500 liter sås och så får det sakta på Karl-Gustaf. Sen sågar man upp matrumsdörren och matrumsväggen. Varför det? Annars kan man inte bära in älgen till middan. Det ska inte bäras in någon älg. Inte. Nej, vi ska göra en smörgås. Ja just det. Man tar en brödskiva så här. Sen tar man en smörkniv. Ja, så tar man smör på kniven och så breder man smöret på brödskivan. Och tar man osthyven. Och en ost så kan man en bit tvätt ost med osthyven inte med smörkniven. Nej, med osthyven. Och sen lägger man osten på smörgåsen. Mm, sen tar man en brödskiva till. Så här. Och lägger den ovanpå osten. Alltså man får en dubbel smörgås. Sen för man en dubbla smörgås i munnen. Så här. Och så tar man en tugga. Oh, vad, är, vad är det? Jag bett med tummen. Hur kunde du göra det? Jag hade lagt den mellan brödskivorna. Ja, så ska man alltså inte göra. Ja, det ska man. Vi övergår till matlektion nummer ett nu. Ja, stekning av biff. Man tar en biff. Och så bultar man den. Aj, aj, drömmer Vad är det? Jag bultar ju på min hals. Jag tyckte väl att biffen hade fingrar. Äh, inga fingrar i maten här. Då tar jag alltså en ny biff då. Ja, och så pepprar man den Ja, och salta och peppra och peppra <skratt> <skratt> Prosigt, det var <skratt> för mycket peppar <skratt> Idiot, vad tog biffen vägen? Du nöss ner den i pannan <skratt> Vi får sedan ligga av puttran. Ja, så tar man en halv gul lök. Det ska vara många lökar. Ja, men det ska vara gula lökar. Ja, man lägger lökarna på skärbrädan. Och ja, så skär man dem. tittar på löken. Nej, men då grinar man. Det ska vara mycket lök. Ja, lök är gott. Och så lägger man löken i pannan. Ja, så, så tar man fram en karåt. En karåt ur skåpet, så här. Drömmen över låtan man tar en karott till så här idiot det var det var en ren olyckshändelse ja, Sätt på potatisen nu ja. och om man på såsen och det din biffen i fan man fram en karott ja se den går såsen ja, ja nu ja, så, så kokar man upp lite grönsaker Man lägger rättna i en kastrull Och morötterna i en annan ja, Och så blir, blir man inte med på en biff så steker man upp lite pyttepanna från igår Man lägger pyttepanna i en panna Så här Så tar man fram en karott Jaha. Nu igen, du är en riktig Passa såsor. Ja, passasåsen såsen Ja, passa så kokar man lite kött han Man häller soppa i en kastrull Och så steker man upp lite kroppkakor från i förrgår. Man lägger kroppkakorna i en panna Och så tar man fram en karott Tjockskalle ja, Det börjar bli trångt här Ja, för det behöver inte passa såsen Ja, passa såsen. så steker man och så kokar man en Och till kaffet så bakar man en kakan Ja, man tar jäst yes. Socker, mjölk, mjölk, ägg Och så blandar man Och så kallar man ut degen Det luktar här Det är skärbredaren Vad är med den? Där ligger i stekpannan Vad gör den där? Den puttrar Kålrot, hur kan... Det är rökigt här Man gör någonting då. Jag kan hämta min solkedel Nej, öppna fönstret istället Och passa såsen Passa bippen Soppan kokar över Härtna bränner fast i pannan Ta fram en karotfort Jag gör mig jag sa ta fram, inte slå sönder Ja men jag är alldeles degig om henne Passa såsen Akta kotletterna. Krusbärskompotten, ett Fort. Håll i degen här då. Degen, jag blir alldeles kladdig ja, det är något som bränns vid Vadå? Det är min slips Var? I köttbullarna Hur kom den ditan? Den fastnade i köttfarna jag malde Vad hit pyttsprutan, pytt i pannan brinner här över Hjälp, hjälp Vilka är det som skrattar? Det är Tore man har folk Olhagen <laughs> hey, Piggy. Peggy. Vad är det, Jon? Jag, jag, jag har just sett dem. Vilka då? De där två matexperterna. Ja, yes, så har de kommit. Ja, de är på väg in. Jaha, våra bekymmer har alltså börjat. Ja, du skulle ha sett dem. Varför det då? Hur såg de ut? Den ena av dem såg ut som ett utsvultet skäle, med stora fladdrande öron som tigger en ström. Och den andra? då? Han såg ut som strömningen. Ja, de låter inte så farliga, tycker jag. ska i alla fall vakta service. Ja, det spelar ingen roll. Peggy, det är lika bra vi låter bli och norpa vi den. Vi ska inte norpa den, vi ska bara låna den. Hur ska det gå till när matexperterna sitter på den? Ja, dem? de ska vita hand om. Alltså på vad sätt då? Vi ska ge dem sömpulver. Ja, det tror jag inte de vill ha. Dum. Men vi lägger i deras kaffe Aha, ja men det är en bra idé Ja, och sen vid midnatt förstås. Jag vet, jag vet, jag smyger dit upp Smyger in i serveringsrummet, lånar servisen och smyger ut Just precis Men om vi inte hinner ställa tillbaka servisen innan jaktmiddagen då Ja men då får ju de där två experterna skulden för att den är borta Ja fint, utmärkt, du är ett geni Peggy. Jag vet, älskling har du, var är de där två nu då? På väg in till din pappa Fint, då ska vi ha kaffet klart tills de kommer ut därifrån mm. Karl Gustav, ja, kom ihåg nu att du uppträder ordentligt ja, Knacka på dörren. Ja. Jag sa knacka, inte att du skulle slå in Dunn Slå ja. in Hur går det att mestan? Vi är i källor och Dunn Ja, vi har kommit för att vakta en servitris Vi har kommit för att vakta en service Ja just, vi ska vakta en service från Silja i Siljan Nej, i silver, Trevok Ja, det är bra, jag har väntat på er Ja, den som väntar på någon som har gått kommer inte för länge eller vad det Tyst nu Ja, nu. ja. Äh, säger man bästa, är Det är en mycket dyrbar service. Om det är den pringelska familjeförmögenheten. Jaha, jag förstår. Ni betalar räkningarna med silvertalarikerna. Räkna inte i det här. Nej. Det är av stor vikt att ni vaktar av servisen mycket noga. Äh, varför det? Därför att imorgon sätter jag igång och på lördag är jagtmiddag. Huset kommer att vara fullt av folk. Jaha, vi förstår. Ni är oroliga för att ni har huset fullt med främlingar. Det är inte främlingar, det är mina vänner. Äh, ja, så. Och vilken misstänker ni för att vilja skela er service då? Allihopa. Tänk er alltså, att inte ens kunna lita på en vän. Det måste vara förskräckt. Ja, det är det verkligen. Det Från och med nu ansvarar ni alltså för servicen. Ha. Och en sak till. E, vadå? Det är lika bra att ni putsar upp den också. E, naturligtvis. Och en sak till. Tjappgubbe. Va? är mm. e, ingenting. E, det, var, det var en sak till. E, just det. E, kan man lita på att ni är skickliga matexperter? Om, ja, naturligtvis. Vi är de skickligaste matexperterna som finns. Det är bra. På lördag ska vi ha hare. Vi förstår. E, ni kan väl ta reda på en hare? Vi ja, kan efterlysa en. Va? E, min kompanjon sa att vi kan djupfrysa den. Det är bra. Och så ska vi ha köttbullar, små köttbullar. Utmärkt. Kan ni göra små köttbullar? Naturligtvis. Hur då? Vi målar köttfärsbett. Karl Gustav. Hon är ni har ni egentligen lagat mat förut? Ja, där vi har lagat mat på många stora middagar. Ja, ja, men sista gången räckte inte den Karlinska sjukhuset till. Karl Gustav. Hälpta gästerna fick åka till lasarettet söder till. Det räcker nu. Jag provar ju på magpumpning här. Håll ja. verkar inte vara någon vidare tycker jag. Jo då, trävas bara. Just det, smaka på en av våra tårtor. Tårtor? Ja, jag tog med mig en tårta här. Nej, baka den. I morse. Ja, jag kan ju Bita. Ja, ett ögonblick bara. Jag ska skära. Vad oh, oh, oh. var det där nu då? Kniven gick av. Jag tror inte det, men han vill ha någon tårta. Jo då, ett ögonblick bara. men, vad gör ni, människor? Jag försöker hacka loss en bit. Karl Gustaf. är ja, bara lite se, jag ska försöka med sågen. Karl Gustaf, sluta nu där. <laughs> sluta. Ett ögonblick bara nu, ska vi se. Nej det. men, förbövun, jag vill inte ha någon tårta. Är ni nödbövbädd va? Vifta inte med tårtspaden, jag menar med sågen. Nej, men vad, vad säger ni? Förböveln, ni måste ha backat den här i en cementblandare. Nej, det är bara fel på bakpulvret. Det är fel på dig. En dynamitkub kanske är helt. Äh, äh, nej, nej, nej, nej, nej, nej, stopp honom, stopp honom. Inte här inne, förböveln inte. Oh, här. Hej, Eldtorten! Vad tog tårtan vägen? Carl Gustav. Tårtan, den böven bryr sig om tårtan? Jag har svett bort halva mustaschen på mig <laughs> Jag ser det Hur så? Den andra halvan hänger i tårtan Man viter <laughs> av galningar ut härifrån Jag är inte nödbödig Jag vill inte se er mera ja, Vi ska äta upp hela tårtan själv kanske? Carl Gustav. Ut sa jag Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Och böven tar er om ni inte backtar vilken gammal krutdörk Ja det är på en sån jag ska vilja ha dig nu så vad tänker du göra då Tända en Jag förstår du är röksugen Nej men jag är sugen på att få se dig i flyga luften ja. ja men har ni jag var är ni för Jag är Källrud Och han där då En tragedi oh ja. Jag heter Lindstedt Aha, matexperterna Goddag, jag är Peggy Pringel Åh, oh, förtjusande på min ära Tack Lidane Inte du <laughs> Ni måste vara trötta efter din resa Vad sägs som en kopp kaffe eh, Tackar så jätteligt, tackar Varsågoda och stig på Tack tack det, tack Jon, det tack, tack. Eh, John, det här är matexperterna det är Bra gjort Peggy Mitt namn är Jönsson Kaffet är väl klart, Ja då, starkt och gott Aha, ska smaka bra det <laughs> Säkert eh, Herr Lindstedt Aha. Får jag viska en sak i ert öra Va? Jaha, menar ni? Det? Ja, visst. Och ja, nej, vet du vad fucking Peggy sa? Nej. Och det kan ni och, och... väl tala om sen, herr Lindstedt, Ja, just det. Nu ska vi dricka kaffe. Ja. ja, jag gillar en kopp kaffe när jag går och lägger mig. Vi ska inte gå och lägga oss. Vi ska vakta servisen. och då får vi inte sova. Mm, det var ni trodde. Va? jag menar, vi, vi tar väl en kopp då. Just det, det ja. finns ingenting som gör oss vaken som kaffe. Ja, du ska man inte dricka den här sorten. Vad sa ni? Ja, här, vi, vi, vi dricker väl i botten. Ja, men menar, ska det vara. Ja, ska Utmärkt. Jon, ja. ge herrarna här de två starkaste kopparna. Ja, men nej. De här två är starkast. Nej, men den där ser starkare ut. Den Nej, jag jag. det här ser Nej nej den, den, den här, hör, hör, nej, är det stoppar här blandar inte ihop dem ut De här två är de starkaste. Nej, John, de här ja. två är de starkaste. Nej, men förvill mig inte, Peggy. Jag men... vet vad jag gör. Men den här starkare än den. Nej, <skratt> den där är starkare, du tycker jag. jag nej, tar. nej nej, jag vill båda två. Det är de här två kopparna ni ska ha. I så fall tar jag den här koppen Ja, då, ja men då tar jag den här då. Nej, men John, det här är hel... klart, klar, Peggy. Jag vet precis vad jag gör. Mm, aha, vad härligt kaffe eller hur Kagostar? Ja, masken det bästa jag dricker. Ja, så där, jag får man tacka så jättet Det är vi går tillbaka till jobbet idag. Ja, Ja, godnatt då frukan Peggy Förlåt? Idiot, de sov ju Ja, det var fräckt tycker jag Vilket då? Somna mitt i kaffelip Ja, du är antagligen inte underhållande nog. Min tant Fanny hon var underhållande hon, jag tror Vad sa mot vem? Mot Fabian, han var skomakare här När tant Fanny satt igång, då fick inte han en syl i ledret ha, Stav... Han fick en syl i ledret ha. Mitt huvud. det känns som en röglöckad fotboll Ja, mitt också Nej, det är omöjligt. Varför det då? Flickor spelar inte fotboll det var lagom lustig, sömmedel av samma verkan på dig som på mig kan jag tro Det, det måste ha blivit mina misstag Ja då, utan tvekan mm. Jag vet precis vad jag gör, mm. sa du i nästa ögonblick så var Snälla Peggy skrik inte. Jag skriker inte. Ryck upp dig nu, vi måste sätta igång. Ja just det. Vad då med? Ja med silverservisen så klart. Vi ska ju belåna den. Kommer ja, du inte hon. Jo, ihåg det? jo visst jag. Men om de det två vakthundarna till matexperter då? Nej, <här> de har jag skaffat i vägen. Hur då? Vi har ju sovit sen vi sist såg dem. Kommer du inte ihåg att jag viskar i örat på den tjocka staden igår kväll? Eh, du menar själva <här> Ja, just han Ja, ja vad va, va, va viskar du då? Varför viskar du? Jag tog det säkra för osäkra ifall att du skulle misslyckas med sändpulvret. Men jag tog inte. Vad viskar du? Jo, att pappa jag tänkte en av jägarna som är med idag för att ha planer på att skäla servisen Och att han ville att de skulle skugga den boven i skogen. Aha, så du menar att de är ute med jägarna och hundarna? Med dem. Jag skulle tro att de ligger långt före dem. Långt före dem? Ja, jag förklarar nämligen för det hur harjakt går till, så. Hur då, vad sa du? Jo, att den som först hinner i kapp en vinner. Ja, då blir det till att lägga bena på ryggen då. Kan man nog säga, Det Ja, ja. kompecker, det är ingen tid att förlora. Vi måste låna den här servisen och putsa upp mitt bankkonto ens Ah, ens är Ja, det de där två dummbommarna har säkert sprungit halvvägs in i Norge vid det här laget. Karl Gustaf, fortsätt spring fort här. Fortsätt då, vad springer vi för egentligen? Öppa jag ser honom. Vem? Vi tittar helarna på honom. På vem? Vi vinner på honom. På vem? Har den såklart. Har den. När snurrar du? Karl Gustaf, vi kommer att ta första priset vi är bara tre meter bakom honom. Har ja, någon som är bakom oss eller du? Va? Stanna. Ja men ah, nej, vi. Stanna sa jag. Ja, men varför det? Du har inte springer haren från oss. En sända choksmack. Ja men vi ska väl jaga henne. Och vem har sagt att man ska springa om den då? Jo det har jag hört säkert. Det är möjligt men det är därmast det jag har hört. Ja men du hörde jag inte. Jag tyckte och du sa långt... att du inte beter dig att skugga en av jägarna. Jag blev så gripen av jakten tjusning Gripen, det borde du ha drivit för länge sen och inspärrad också ja, men Arne, vi ska... Vad är det? Jag, jag du är lite ond på mig ond? Nej då, jag skulle bara ha klappa till det Så att du fick se godset från luften Det behövs inte Arne, jag kan se det härifrån Här, vad? Ja, ja du har ju rätt Du, vi måste ha sprungit i en cirkel Arne, titta där, det smyger en kabel bort av häcken där Du, det måste vara den som vi skulle skugga Ja? ja, kan vi gå fram och fråga honom? Nej, var inte dum vi, vi, vi måste stoppa honom Ja, ja, ja Du, du vi gömmer oss bakom buskarna här Och när han går förbi så hoppar vi på honom Och säger bu Nej Åh, ja, nej, jag kan bara säga bu Nej, säger alla. jag. Enbart lite grann bu. Nej, du kastar det mot benen på honom ja. Och så tar jag hand om resten av honom Med min fruktansvärda tyngda ben och muskler Du tänker använda huvudet? Ja. ja, nej Tyst nu, nu kommer han Du, när jag höjer armen så dyker du på hans ben Ja, det är bra Nej, nej, nej, släpp inte mina ben till det, Skalle Oj, böt Tack honom, ta flygande backhammen hit Bit honom i tummen, kasta upp honom i luftummen Stampa honom på tummen, här kommer Carl Gustav armstärke Det är ingen fara av honom, jag har honom Flygande morgon, Lindstedt har slagit till igen Jag har honom, jag har honom Han bete min i knäna, men jag har honom Slaktan Lindstedt har slagit till igen jag har Vill du sluta sitta på mitt huvud så jag kan få på ansiktet i snön Hur snön? Varför har det ansiktet i snön? Jag tittar efter ett hår som är stort nog att gräva ner i alltså, då. Vill du inte sluta sitta på mitt huvud då? Men Anna, om jag sitter på ditt huvud? Ja. Vem är det då som sitter på mitt huvud? Det är jag, ryttmästar Pringle. Det är rabbanditer och galningar. Sopret, och sorgsponsfylla trasstocker. Tack. Jag tror vi, vi känner vissa honom. Carl Gustaf. Drömmel, det Ja, vad gör han här? Ammunitionen tog slut under jakten och jag skulle hämta mera. Ja, vi förstår. Men det gör inte jag. Vad gör ni här? Ni har ju skickat ut oss för att skugga en jägare. Det har jag inte alls. Jo, men ja, men vi har... Ni ska vara i huset och vakta silverservisen? Nej Ni är en samling skurkar, galningar, och sopprötter. Ni glömde bandit den här gången, vet Ni får sparken. ni är avskedare. Jag går hem och vaktar silverservisen själv. Och böven tar er om den skulle vara borta åh oh, det var snyggt där Vilket? Tack vare din enfald så har vi förlorat jobbet och gjort rytmestan arg Han kommer gärna argare när han kommer hem Varför det? Därför att silverservisen är borta Vad? Har någon stulit den? Nej, jag har gömt den Var? Jo, i morse när du sov var jag ute i trädgården och så grävde jag en stor fallgrop där. En fallgrop? Ja, för att fånga den som tänkte stjäla servisen Carl Gustaf? Det är en djup grop och så har att ett lager och snö över Ja, men vad har du med servisen att göra? Jag gömde servisen i gropen som lockbeten för tjur Drullputt! Ja men Arne Kom nu vi måste genast tillbaka till huset Och tala om för ryttmästaren vad silvert finns Ja men, men titta här Vad är det där då? En, en hare Är ja, den är skjuten Vad kommer den nu? Den måste ha varit ryttmästarnas jaktbyte Då tar vi tillbaka den till ryttmästaren hör du va? Ja ja ja och så blir han glad igen och, och så får vi tillbaka jobbet Arne Vad är det? Vad är det? Det är mina hundar är Nej men det är mina hundar Nej, men titta Vadå? Det, det är hundarna som är med på jakt. De kommer rakt emot oss. De har fått vederkun på din hären. Nej, hjälp. spring, spring. Här, kommer med en kalkasal. Nej, nej, nej, Jon, varför är du så uppjagad? Håll i den där Peggy Ja men John, det är ju inte ditt fel att servisen blivit stulen Det vet jag, och du vet det, håll den här John! Men din pappa vet inte. Har du en hjälm? John, vad tänker du göra med den där gamla riddarrustningen? Ta den på mig. Men varför det? När din pappa sparkar ut mig så vill jag vara säker på att det gör mer ont i honom än i mig. Åh, du kan inte ta den på dig. Du ser dum ut i den. Hörru jag ska se dubbelt så dum ut på väggen där uppe bland din pappas alla andra ja, troféer. Men John, du tror väl inte att han... Inte. Hörru jag kan höra honom när han visar gästerna omkring. Älghud, småvlar 1947. Björn, 1949. Jönsson, Storgappen, 45 1956. Men Nej, ja, nej, jag ger mig väg. Ja, men du behöver ju bara förklara ja, för honom. Bra, det är bra. Det Jag skriver. Det ska du inte. Vi stannar här och säger som det är. Vi vet ingenting om stölden. Strålande. Det kommer att låta bra i rådhusrätten. Åh, pappa skulle aldrig gå så långt innan han var säker på vem den skyldige var. Peggy! Peggy var vi börjar med den här långfingrade butiksrottan Jonsson? Att det Jönsson. Du hör, min nästa adress blir care av Longholmen. Aha! Där är ni. Varför svarar inte? Är ni död? Jag bara på det ögat som är närmast er. Är Passar ni? Inte skyldig. Aha, det betyder att ni är det. Jaha, jag förstod det. Och pappa, vad är det varför är du så upprörd? Den pringelska familjeförmögenheten är stulen och jag tror att Jönsson är den Norrpatten... Nej, det har jag inte. Nej, jag skulle ta den så var den redan borta. Va? Och, nej, va nej. Jag, jag menar, det, nej, det var inte så, det var så jag vad det så jag. Jag vet inte. Nej, men ut med språket Jönsson. Oj John, du har förstört alls jag, jag, jag, jag orkar inte längre när din pappa stirrar på mig med ögon som det är så länge jag är hem till min kokskopp. Kokskopp? Ja, vad betyder det här? Förklara er, Jensson. Ja, jag ska försöka. Det var så att Peggy och jag tänkte belåna Silverservisen. Jag är ja, ja, en stund bara för att kunna borsta upp mitt bankkonto för att kunna imponera på er. Ja, ja sen skulle vi lämna tillbaka servisen. Ni förstår, jag är inte alls den Jensson ni tror. Är det inte Jensson? Jo, det är jag. men jag har inte mycket pengar alls. Jag, jag är bara vanlig. Jag är John Jensson Med rum och kokskopp. Jag skor. Jag har ingenting. Jag är utfattig, jag. men jag gör mitt bästa. Jag håller mig ren och helt. Ja! No. Papa. Vad svarar du på det? Ja men säg åt honom att sluta, han krossar mitt hjärta ja, I så fall kanske jag får gifta mig med er dotter Ja visst får ni det, ta henne Men nu ska vi kunna ha någon bröllopsmiddag när servisen är borta? Vi inte direkt i pannan Jag undrar just vem tjuven kan vara, ja Ja, jag också Ja, jag med Och när jag får tag i den banditen Va? då Vad är det där? I hundarna på gården? Ja, är de inte ute i skogen? Titta, genom fönstret Det är de, de, de där två experterna Ja, och hundarna jagar dem Men förböven, de kommer ju rakt mot dörren Ja, akta Haha, Arne, nu drog vi hundarna vid nosen ordentligt <Göntori> Ja, nu, nu är vi räddade ah, Så där är ni era lustiga uppstoppare träklots Ni har förstört hela harjakten för mig Och min har har ni tagit också Ja, det väntar vi bara på hittelönen Hittelönen? Mm, det ska ni få Men, vad, vad, vad, vad, vad gör ni? Stoppa, har ni till att ta bort mössan där Det kan vara laddad Ja, det är just vad den är med saltskott Nej, hjälp, spring Arne Åpne då, och få en folk i skogs Hahaha, en aldrig på så här kort håll så där ja. Så där ja. Så jag Två träffar och två möjliga. Följ, följ poäng, följ poäng. Se om vad han laddar om. Nej, inget mera sant. Jag tycker att de ska ta pudersocker istället. <skratt> <skratt> Hjälp, hjälp, hjälp, hjälp. Jag föll ner en hiss. Hiss, det är din idiotiska fallgrop med servisen. Jaha, mitt silver. Vad gör ni i gropen med mitt silver? Jo då, vi, vi, vi grävde ner det så att ingen skulle kunna ta det. Mm, det ser man. Vadå? Vad ser man? Den som gräver en grop åt andra faller själv där i. Släggan! Släggan! Åh... Oh. Oj, det. Låt bli att misshandla den där boxbollen Varför det? Det luktar bränt leder ja, Jag slår hårt va? Ja men lite för okontrollerat Ja hur så? Du har gått tre matcher va? Och ja, det stämmer, tre matcher och tre har jag nockat Tre ringdomar jag. Ja det är inte många som pallar för mina rallarsvingare än jag är i ringen men Du har inte rätt teknik Hur så? Men varenda gång du ska slå en rallarsving så tar du sats ifrån omklädningsrummet Ta sats? Jag tar inte sats Vad gör du då? Jag springer bara ut och räknar tänderna och det kan du göra på söndagarna. Ja, det behövs inte. Varför det? De jag har kvar räcker i alla fall bara till två matcher till. Om det blir några fler matcher, ja. Och om det blir så slutar med de där ralla svingarna. Varför det? Nej, du slår ju i luften. Ska du träna så gör det tyst. Nu ser vi att jag håller på att läsa tidningen. Nej, har du sett va? Titta på den här annonsen. Hör bara. Oh. Två eventyrliga män med hjärna och styrka Får medfölja skattsökarexpedition expedition till söderhavet. Svar till professor Lyster etc. Det var inte bra. Var inte. Jag har ingen aning om var ett sätt ligger. Inte? Man kanske kan slå upp det i svensk ordförteckning. Det bästa Äl... vore att slå svensk ortförteckning i huvudet på dig. Ja, så jag. Kom! Vi ska leta reda på den där professorn! Om... Alltså precis de män som professor behöver Han här har styrkan och jag hjärnan Ja, de fordringarna uppfyller ni ju Säg mig, har ni varit på någon expedition tidigare? Ja, och jag har tömt papperskorgarna på <skratt> Mycket roligt, slägg <skratt> Aj. Oj, oj, oj, oj, oj Det där ont, det ont Bra, bra <skratt> Min vän skämtar lite, professor Han har mycket stor erfarenhet av expeditioner Professorn känner väl till Sten Bergmans strapatsrika expeditioner Till nya Gineas jungler Ja då Ja, så är vänner varit med om de expeditionerna. Ja, eh, han, han har läst om dem. Läst? Hört talas om dem. Hört talas om? Ja, du var bro med Stenbergman. Jag har ingen bror som heter Stenbergman. Aj, aj. Aj, aj, aj, Ni igen. Ja, det var inte sista gången. Heller. Ja, ja, ja. ja, det där var ju intressant. No, hur, hur är det med er, då? Eh, vem? Ja, ja, ja, ja. Jag har varit överallt. I den värsta hetta. Ja, det stämmer. Och, och, jag, jag var själv med i Båsta i somras. Släggan, det var... släggan! Avbryter ja, du mig en gång till så ska jag skicka dig till ett ställe där det verkligen är het. Ja, mm, som jag sa, professor, I den värsta hetta, i den värsta kyla Tänker, tänker en ensam man Kämpande sig fram i snöstormen ja. Blåsten sliter av honom överrocken, hatten, hanskarna, Förlovningsringen, galossorna ja. Han kämpar sig fram, dragande på den stora hundsleden Dragande hundsleden? Ja, hundarna då? Hundarna, de, de sitter i sleden de, de, de, de har fått snö innanför pälsen Ja, just det, just det, just det Stormen tilltar, mannen kämpar sig vidare Över snöviderna, blåsten sliter av honom strumporna ja. Han är ensam med elementens raseri men han ger sig inte, han kämpar. Vilken man, vilken man! Ja, det stämmer. Det var Clark Able. Det är den bästa film jag har sett. Oj, oj, oj, oj, Ja, oj. Ja, ja, ja, ja. Det där verkar, ju, verkar ju bra det där. Ni kan anse er som anställda. Tack så mycket, professor. När åker vi? Imorgon, direkt till Söderhavet. Men innan vi åker så vill jag att ni ska träffa min filingssyster Aurora. Jag kommer, Jesper, jag kommer. Aurora arbetar som min assistent. Ja, här jag, Jesper. Och hos Jalla då? Fröken Yllestrumpa 1903. Det här, Aurora, det är de två män som ska följa med på vår expedition Säg, professor skatten, hur mycket uppskattar ni att den är värd? Jag vet inte alls, den ligger på havsbotten i ett sjunket fartyg Säg, äh, säg professor innan vi åker imorgon så är det en sak jag först vill veta Om den där skatten ligger på havsbotten, hur ska vi då få upp den? Det är ordnat, så borde vi ha hittat platsen där skatten ligger så skickar vi efter ett par dykare som hämtar upp den Nej, Jesper, det vore mycket bättre om vi skickar efter ett par dykare som hämtade upp den Ja, det, det är rätt, jag håller med henne. Jag... Börja inte du nu också! Ja, <skratt> <skratt> professor. Är ni säker på att ni kan få tag i ett par dykare då? Ja, visst, de två män jag tänker på, de är de modigaste, mest föraktande, tuffa, söt och samtfattat dykare som någonsin doppat en på i vattnet. <skratt> Hallå, det är din stött källrubb, de söta saltvatten dykarna Söta salt Salt- och sötvatten dykarna, tjocksmock eh, eh, Vadå? Om vi letar efter vrak Nej, er man får ni hålla reda på själv <skratt> Er man får ni hålla Ett vrak, det är något som ligger på havsbotten Aha. Ja. Jaha griper du det nu, och havsbotten är vår arbetsplats Det är en dålig arbetsplats tycker jag är det? Varje gång jag äter lunch så flyttar osten av smörgåsarna <skratt> Hör på mig nu, havsbotten är vår arbetsplats Aha. Och vad gör vi där? Jaha Jaha Jag frågar, vad gör vi där? Det frågar jag om också Ta, ta det lugnt nu, Carl så ska jag hjälpa dig Vad gör vi på havsbotten? Jo Jo när jag har inte talat färdigt nu. Var var jag någonstans på nu då? På havsbotten. Ja, just det Och vad gör vi där, Carl Jo, vi, vi, vi hämtar upp Vatten Nej Kan vi göra? Nej Hällar olja på sardinna? Nej Då vet jag vad vi gör Vad då? Vi, vi, vi sätter ylekoftor på sjöjungferna Nej Nej, nej. Det borde vi göra. Inte alls. Vi hämtar upp saker som har sjunkit. Valuta? Nej. Vi letar reda på saker och ting. Jaha, du menar alltså ungefär som att leta efter en synål i en höstack? Ja, det kan man säga, fast vi gör det på Hassbotten. Men vad har en höstack på Hassbotten att göra? Det finns ingen höstack där. Hur ska vi hitta synålen Vi hittar ingen synål. Kanske har fått vatten nögat. Carl Gustav, att leta efter en synål i en höstakt, det är bara ett talesätt. Är det? Just det, och som till exempel en ulv i och... Eller oh. ja, en sjöjong äh, sjö, frulekorta. Carl Gustav, vi är dykare va? Mm. Och du har inte den minsta aning om hur du ska göra. Jag visste. Får vi höra då? Först dyker jag. Ja, det är rätt, sen då. Sen gå in i bastun. Ba, bask. Du är inte i något badhus där ute på sjön. Du är i Söderhavet på Tahiti och där behöver du bara ta på dig din dyka direkt och dyka i direkt. Dyka direkt i dig. Karl Gustav, vi är inte som infödingarna i Söderhavet. De dyker utan någonting på sig. Då blir de förkylda. Va? Nej idag. De kanske hüller Nej. De där infödingarna är hädade förstås. De dyker efter pärlor. Då skulle de dyka efter tant Fanny idag. Varför det? Hon är en pärla. Herr Borfav, jag har försökt slipa om henne i 30 år. Hm. Ja, det varit bättre man slipa om dig istället. Farbror Fabian, där dyker han också. Det är botten. Ja, det sa han också. Varför det? Ja, en gång när han var ute och dök så fastnade han i en vad. Vad? En vad. En vad? Vad? Vad? Vad? Ja. Ska man vad? En vad? En vad. Vad? Är det? En vad. så yes, du menar en där sak som fiskarna fångar sill med? Ja, just det. Jaha. Och där fastnade Farbror Fabian. Hur gick det då? Han blev såld på fisktorg. Du kan det komma sig? Han var en glad lax. Ja. Och det är ju en torsk. Karl mm. Gustave har just fått ett telegram från en professor Lyster som är i Söderhavet. Ja, och han vill att vi ska dyka för honom. Ska vi dyka för honom? Ja. Kan inte han faller i skön då. Nej, nej, nej. Han är på en ö, men expedition och letar efter en sjunken skatt. Du menar alltså att vi ska åka till Söderhavet och hämta upp skatten åt honom? Då? Just det. Och det är vår stora chans, Karl Gustav. Han erbjuder oss 10% på världsskatten. Och den kanske är värd en hel miljon. Åh, nej. Mm. Kanske värd två miljoner. Ja, eller tre. Vem vet? Att vi kommer mm. hitta när vi kommer dit. Jag vet. Vad då? Vi kommer hitta en massa sjöjungfrumöljkoffer. Karl ja. ja. Gustave gör det ordentligt nu. Vi åker bara Söderhavet väntar. Och bo Söderhavet, vad i min bastion? det här har sålt en Det gör ingenting, jag ska ta en danskurs i Hula Lula Ska du dansa blir någon fula fula eller huga, huviga eller vad som mm. Hörde du, mm. jag kommer att sluta ut Stor Ja, möjligen om det lägen starka karlar i natt. Jag kommer att bli hövding hos infödingarna Solguden Carl Gustaf från Danderyd mm. Mm. Mm. Hissa sarongen i topp och bjuder på Hula Lula fest Just det, med Carl Gustaf på matsedeln ha? På matsedeln? Mm. Är de inte vänligt sinnade? Det vet man aldrig så I så fall ska jag bara säga en sak Vadå? Söndagsteken stanna hemma heter du följer med Nej, jag ser det framför mig. Vilka då? De där infödingarna Så fort de får se mig kommer de springa efter kokboken. Strunt, trak, de kommer att jaga mig med kniv och gaffel. Nej, du är inbindad, bara. De kommer inte ens ge sig tid att knyta på sig servetten. Kom nu. Släggan! Släggan! Var är du? Här! Här är det! Va, va, här. Vad gör du? Jag räcker en kokosnöt. Kokosnöt? Vi mm. har varit på den här ön i åtta veckor och varenda dag, hela dagarna så har du bara suttit där och vräkt i det kokosnötter. Ja, jag vet det. Ja, men varför? Jag tyck, tycker om kokosnötter. Gör du? Mm. så fall så bör du få veta en sak. Vadå? Man äter inte skalet på dem. Inte? Det tycker jag är det bästa på dem. är ja, förvånar men förvånad mm. inte. Du sätter Edvin och tar en nöt och, och berätta lite skvaller En nöt, du vet nöt du, Ja, du, är det sant det som jag hörde på månfesten här om kvällen Att någon stulit färgkritorna av medicinmannen Så han inte kan göra make-up på månarna Sluta prata strunt och lägg ifrån den där kokosnöten du sätter den i halsen Ja, mm, du, va, är det något särskilt? Ja visst, hör du införingsdrömmarna? Va? va lyssna, och du inte särskilt? Ja, Edvin, de spelar vår melodi jag önskar att de spelar den på ditt tomma huvud. De där trummorna betyder att båten med professorns två djuphavsdykare har siktats. Det var konstigt att de kommer i en båt. Varför skulle de inte göra det? Om de är djuphavsdykare kunde de väl ha gått? Kunde de? Ja. ja, ja Jag hör på ja, nu, ja, ja, ja. nu. Jag har ordnat så att infödingarna ska möta de där två dykarna med en mottagningskommitté. Ja, som ska hälsa dem välkomna. Ja. Ja. Nej, den ska skrämma ja. livet ur dem. Varför det? Begrip, ja, men begriper du inte Om vi får professor och hans syster för oss själva Så kan vi lägga beslag på skatten utan besvär Men ska de där två dykarna vara med Så kan det bli svårt för oss att gå till botten med saken Ja det gör dykarna <skratt> <skratt> aj, aj, aj, aj, aj. Men Edvin jag, jag försökte ju bara skämta lite jag. Sluta med det Du är ett skämt hela du Kom nu så går vi ner till stranden och tittar på det roliga. Om infödingarna gör som jag har sagt så kommer de där två dykarna och ge sig iväg med båten fortare än kvickt. Och inte sluta ro förrän de är halvvägs upp i Göta kanal. En sjöman älskar havets vågor Vågorna spröv Ja nu är vi inte långt från nu, nu. Och vilken vacker du är hörr Det var en gång en sjöman Mina mössan kökde på på Sverige Se den djuka härliga sandstranden Och de underbara palmerna Carl Gustaf Jolly var en glad sjöman när man födde i själva lilla Aberdeen Carl Gustaf vem tror du att du är egentligen Lasse Det här är Söderhavet inte är inga fyr inte Man har väl seglat för om masten kan du inte får om masten i huvudet Följ med mig i sina i en råddebord Stina, vet du ja förlåt jag har varit så länge på havet så jag börjar se hägringar. ja och så tyckte du alltså att jag ser ut som Stina då. nej men som en nu Carl Gustaf jag ska lägga till nu hur går? jag ska lägga till båten jag gör det ja du får dirigera medan jag styr in den till bryggan ajaj kapten sätt igång då så vi kommer i land någon gång mm. Ja. hur ser det ut kommer vi in till bryggan men du kan inte bomma på det här hållet det är fint nej nej full fartback alla man i båtarna kvinnor har ni källor först se upp så Ja, nej. Jag bad dig dirigera mig till bryggan, inte genom den. Ja, det kunde väl ha tänkt om jag hade tänkt på det. Ja, om du hade tänkt, ja, för en gångs Hoppa i land och kasta i det rep. Ja, ja. upp, här kommer det. <laughs> jag bad inte att få hela repet. Jo, det visst. Jag meningen att du skulle hålla kvar ena ändan. Aha. Här har du den nu då. Så sug in och dra ja. upp mig. Ett, två, tre, hupp! Ett, två, tre, hupp igen. Strunta i hoppen och dra bara. Gärna, och Vattnet, dra upp mig, säger jag! Dra upp mig, säger Dra upp det, du vill ingen klocka heller, va? Ja, kom här då! Här kommer stora sjöormen! Karl Gustaf, kan du tala om för mig vad det är som driver en vanligt funtad människan reser över halva jordklotet i en idiot? Jag vet inte vad det kan vara, det är väl det att jag är så människovänlig? Du, människovänlig! Åh, oh, V vad var det där för Ja, ah, Det är väl bara införingar som kommer för att hälsa oss välkomna. Är det ja visst, den här ön är fredlig så. Ja, men du varför skakar de med spjut och svänger klubborna, då? Ja, ah, det är väl deras sätt att visa att vi kan känna oss om hemma. Ja, det skulle vi vilja vara nu. Dumhet, det är precis som det ska vara. Var tyst nu så ska jag hålla ett hälsningsanförande. Mm. Mina färgade vänner! Som jag sa, mina färgade vänner. Åh nej, åh nej. kan jag få fråga en liten sak? Jag vill tacka er för detta underbara välkomnande. Åh nej, åh nej. jag vill fråga en liten sak. Vi är glada och rörda åh. över all er vänlighet. får fråga. Ja, vad är det Gusta? Ja, det är inget säkert, Men om de där infödingarna är så vänliga varför kastar de stora otäcka vassa spjut på oss för? Ja, det är säkert någon slags välkomstceremoni så där. Nej nej, nej nej de är ju myllömska på sig. De kallar de kasta på oss allt vad de orkar ja. Ja, Jag jag jag jag inte upp det nu. Titta han med fejna i ansiktet där, det måste vara chefen mestar. Nej, det är medicinmannen. Och det är nog dig de vill åt så. du är ju stor och fet, äkta svenskt oxkött. Ok Karl mm. Gustav. Gustav, jag är rädd för att det här är slutet. Och nej, det kan det inte vara, inte efter alla jag vill inte gå bort, jag är för ung för dig. jag är för vacker för dig. jag är nyåndrulerad. Ah. det är det du som har lockat hit om då. Tyst, här kommer det två häxdoktorer, titta vilka hemska masker de har. Var? Då, då, sluta med pilkastningen, gå, gå hem med er. Ja, tack, tack Jesper, varför säger du inte åt dem att de ska sluta? Nej, ja, men jag har redan sagt, ja, de gjorde det också Ja, ja, ja, gör som du vill, gör som du vill Men de kommer att hålla på i timmar om du inte säger åt dem att sluta Carl Gustav blir räddare, titta, han skickade bägge infödingarna Givet, ja, värt, mars, språng, mars Nej, nej, nej, Aurora, Aurora, Aurora inte du. Kom tillbaka. Eh, Gås där vi måste presentera oss. Mm. Eh, goddag, goddag, Vi är Källarut och Lindstedt. Ja, de söta saltvattendurkarna. Nej, salt och sötvattensdurkarna. Goddag, mina herrar. Mitt namn är Lyster. Och är ni som har en syster som heter Lyster? Ja, jag är Lysters syster. Mm. Mm. Ja, med ett namn är Lyster så måste ni vara den professor som har skickat efter oss för att dyka efter en skatt. Det stämmer. Jag är glad att ni har kommit hit utan besvärligheter. Skämtar du där? Ja, nu tycker jag att vi går hem till mig och gör upp våra planer så fort som möjligt. Men, Jesper, vore det inte bättre att vi gick hem till dig och gjorde upp våra planer så fort som möjligt? Ja. Men det har jag ju redan föreslagit Varför talar du inte om det då för dem istället för att låta mig säga allting en Professor om inte har någonting emot det så har jag mycket bättre idé då? Vi går hem till er och gör upp våra planer så fort som möjligt Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte. Älskar, älskar inte. Älskar, Släggan, älskar inte. Han slutar med det där. Va? Det är ju bara en lek. Ja men det är min bastion. Jag låtsas att det är en präst, klagar jag. Aj, aj, aj, aj, aj, aj. Det där kändes det. Det borde det inte ha gjort. Men tog ju bara i huvudet på det. Ja så. Håll det lugnt nu medan jag funderar ut ett sätt att bli av med de här två dykarna. Det har jag redan funderat ut. Det är ja. hur enkelt som helst. Det verkligen, får jag höra. Det är enkelt. Ja, jag hörde det. är ut med språket. Jo, vi väntar tills de är ute på sjön och dyker. No. Och när de är ner under vattnet, då dyker vi upp på skäl deras båt. Ja, fortsätt Enkelt va Ja men fortsätt ja, när, när de kommer upp och upptäcker att båten är borta Kan de inte ta sig i land Strålande Det är ju det mest idiotiska jag har hört i hela mitt liv Ja jag visste väl att du skulle tycka om mig det Mycket ja, Jag kom på det i badet Verkligen Vad tycker jag du ska sluta bada ja. men, men kan det där vara nu då Det är fröken Aurora Vackrare än någonsin Du behöver glasögon goda mina herrar så snällt av er att titta in. Uh, ett ögonblick vi, vi har varit här hela tiden. Ja så, då är jag glad att ni kunde slå er lös och komma. Fast egentligen hade jag tänkt titta in till er. Ja, oh, men då släppte ni ju det besvär. Släggan, släggan, Du håller utanför det här. Det här är nog invecklat som det. Är. Ja så gör jag. Säger äh, fröken Aurora, "Varför har vi sökt upp er?" Ja men vi vi har inte sökt upp henne, hon har sökt upp oss. Det är rätt här det är jag som har sökt upp er Er vän verkar inte vidare klyftig inte Ja men i två mot en, vi börjar från början igen Varför är vi allihopa här? Det vet jag, jag har ett meddelande att lämna Det var intressant mm. Nej, nej, nej, det är inte till mig, det är till er Tack, hur lyder det? Mm -hmm. Det säger jag inte Professorn sa att jag skulle lämna det till den intelligenta av er Okej, okay, jag hör på mm -hmm. Så här ligger det till Det är så att, att, Ä att Är det, att... är de skatten? Nej är det om dykarna? Nej. Är det om vad vi ska göra imorgon? Nej. Är det nej. Jag... nej Det är förmodligen bara det att vi ska på bal i Blåhallen, i frack Nej, nej, nej, nej, nu har jag det, nu har jag det Åh, oh, jag jo. visste väl att jag skulle komma på det Jo, jo, jo. de där två dikarna ska gå ner och hämta upp skatten imorgon Tack för det, vi kommer, det är uppfattat Nej, inte riktigt, ni behöver inte alls ha frack mm. Tack för att vi var oss, adjö fruken Aurora Adjö mina herrar Det var snällt av er att titta in Ja, det var ingenting, titta gärna in igen när ni får lust, adjö Adjö Adjö Va? Ska vi titta in igen? Ja, när vi tittar ut igen. <skratt> aj, aj, aj, aj, aj, aj. Hör på här. Aj, aj. Hör på här, Finny Jag vet ett sätt att bli av med de där två dyckarna. Ja, hur då? Ikväll så sätter vi oss på deras sängkant och berättar en liten saga. Min pappa satt aldrig på sängkanten och berättar sagor. Varför det? Vi hade ingen säng. Jag förvånar mig inte. Det fick väl inte rum någon i kenneln. Vad, vad för sorts sager ska vi berätta? Jo, vi talar om för dem att den här skatten de ska hämta upp är en piratskatt som tillhör kapten Enöga. Och att det vilar en förbannelse över den. Det tror de aldrig. De kommer att göra det när kapten Enöga hälsar på dem ikväll. Du kommer att skrämma dem i lakarna. Ja, vad har jag med dem att göra? En hel del. Du ska vara kapten Enöga. Ja. Carl Gustav Carl Gustav Carl Gustav, sover du? Nej, jag Varför snarkar du då om du inte sover? Varför ska jag inte göra det? Jag behöver inte sova för att snarka Jo, det behöver du Behöver jag? Behöver jag inte alls det? Om jag har simbyxor på mig, jag inte hålla på att simma omkring jämt för det Sluta och svamla, jag vill sova Så om du har lust, jag tänker i alla fall inte sova Varför det? Jag vill inte vakna upp i morgon och vara gelskrämd Du menar inte att du ligger vaken bara för att tänka på den där katten i en Nej, jag ligger vaken fall han tänker på mig är du dum, han är ju bara ett spöke ju bättre. Om han skulle överfalla dig med sitt svärd skulle du bara gå rakt igenom det. Nej, det är det jag är för äh. Hela historien är på hitta bara för att skrämma dig. Har man lyckats. Allt det där pratet om att kaptenen i några en kring på verandan med sitt treben, det är bara struntprat. Är det? Ja, det är klart. Hur skulle spökes treben kunna göra oväsen bara? Han glömmer alltid nu så. Ja, nej. nej. Ja, Ja, det är det. Nä, typ Nej. Hon? Vad är det? i hackspettarna ute på natten? Nej, lägg dig så nu. Ja, nej. Ja, nej. Vad är det nu då? Tror du det finns husbockar i det här huset? Nej, det finns det inte. Sluta ställa dumma frågor nu. Ja, nej, får ställa bara en liten dum fråga till Ja, vad då, då? Om inte hackspettarna och inte husbockarna är vakna på natten, vem är då som får sånt ja, Jag har inte den minsta aning. Jag skulle tro att det är någon med treben som knallar omkring på verandan. Ah, hjälp. Ja, Hjälp! Jag inte mig. Hör, han hoppar på korna. Nu lopar han igen, Arne, är det han Kapten Önö har, ö, en öga har kommit hit för att raka oss jämst axeln Ingen panik, jag ska ta hand om det här på mitt eget sätt Carl Gustav, vad va, va är du? Under sängen, vad är du? Bredvid dig Jag tyckte du sa att du skulle ta hand om det här på ditt eget sätt Det här är mitt eget sätt Tyst, tyst, här, här kommer han, här kommer han Hallå där Frid fram, frid fram Här kommer skräckens man Rör ni min skatt ska jag banka er platt Jag ska gripa er med vassa klor Vassare än ni någonsin tror För jag är skräckens man Frid fram, frid fram Halla gott, frid fram ne, mm. jag trodde han skulle ha pitt i panna oss Nej, äh, glöm allt det där är ingenting att bry sig om är inte det? Nej då, i morgon stiger vi upp tidigt, pigga Ja ja. Och så åker vi ut till det sjunkna fartyget med våra dykadräkter ja. Och så går vi ner och hämtar den sjunkna skatten Nej, nej Jo, jo Nej, nej, nej, nej. Jo, jo menar jag Och jag vill, inte? Jag, jag vill inte, rör inte min skatt för då ska jag banka ja ja ja. lägg dig och sov nu Jag ska gripa med vassaklor Vassaklor Vassaklor, Arne mm. Om vi ska ge honom en nagelsakt i julklapp H Ja, mina herrar. Här, rakt under oss, ligger det sjunkna fartyget. Nej, nej, nej, nej, nej. Hur kan du säga så, Jesper? Det sjunkna fartyget ligger ju rakt under oss. Mm. Aurora, min vän, mm. kan du simma? Jag vet inte, Jesper. Jag har aldrig försökt. Mm. Det där har jag väntat på länge att få göra. Ja, mina herrar, vi börjar väl nedstigningen då? Jesper! Nej men vad är det, lilla Aurora? Jag ju ihåg, Jesper, jag kan simma! Åh, oh, min gamla vanliga otur! <laughs> Nu ska jag hitta på något annat. Gör det professor. Under tiden går min kompagnon ner och hämtar upp skatten. Tack så mycket. Ingen orsak. Jag trodde att ni skulle gå ner båda två. Ja, det var meningen att det skulle göra det med att som här slägga och här är inte syns till en. så måste jag stanna på det och ordna upp saker och ting för min kompagnon här. Jag har redan ordnat nog tycker jag. Vad menar du? Jo, ordna så jag ska gå ner. Ja, bryta mig inte förresten. Det är ingenting du behöver oroa dig för. Då, vad är det sista du gör innan du dyker? Håll för nisan. Nej, du stänger lilla i det där glasfönstret, Det går inte. Varför det? Du kan inte hålla för nersänt. Ah, du är en korrotter. Hela är mycket enkelt. Ja, är det enkelt. Men ja, du dyka själv då. Du, det kan jag inte göra därför att mitt varmad, människovänliga hjärta har jag ordnat det så att om någonting skulle gå fel så är du den som är försäkrad. Aha, tack honom att du tänker på allting. Naturligtvis, ja, det finns inte någon som har en sån hjärna som jag. Nej, som har Du ska vara tysk, stå inte där och att utan gör det ordning och hoppa in nu. Ja, nej. Ett, två, tre, hopp! Ett, två, tre, Hopp! hopp. Men, men vad är det, lilla Aurora? Jesper, hjälp mig genast ombord! Oh. Det är därför att även om jag tycker mycket om herr Lindstedt så tycker jag inte om att herrar och damer badar tillsammans. Ja, oh, så på Åååå Tack husber Tyst nu, tyst nu allihopa Carl-Gustaf ner på botten Jag ska ta kontakt med honom genom radiomikersfon här ah, Hallå, Carl-Gustaf, Carl-Gustaf, hörde du mig? Inte nu, var ni ju upptagen Goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag, goddag Jag fram är dom bara Nej, inte alla på en gång Goda, Carl-Gustaf, vad gör du? Jag ska skakit hand med en bläckfisk <lista HIV> <tra front> <skrår> Sluta med det där Har du funnit vad du är ute efter? Ja, nej, det var precis som jag trodde. Är det? Sjönjungfru har örlocker. Sluta med det där svamlet. Är det någonting du vill att jag ska skicka ner? Ja, tack. Två sockerbitar. Varför det? Jag har att det är på en sjöhäst. <laughs> Bry inte om sjöhästen. Jag galopperar bort nu över havsbotten på land. vill på lopp, du sluta med lopp. den där dumheterna? att leta redan på skatter istället? Den har jag har hittat alltså, jag bara, Vad gör du ner så länge då? Hörre, kommer du inte upp nu så skär jag av luftslangen. Gör det du du ska dricka ur allt vatten för det, så får du gå hem. <laughs> Kom upp, sa jag. jag min vän. Och så kanske du vill ha vänlighet att ta med dig kistan med skatten i upp på däcket. Just det, ja. Adjö, adjö, adjö, adjö, adjö, adjö, adjö. adjö Låt bläckfisken vara. Adjö, adjö, Tack, tack. Ja, det ska jag komma ihåg. Tack Vad tackar tack. du för? Eh, jag fick var reservatpennan. Ja, professor, här är den skattkistan varskod Jaha, jaha, jaha. Okay, Ja, ja. vi. Kommer... Ja, Herr Lindstedt har verkligen gjort ett gott arbete Rätt om Jesper, jag tycker att han har gjort ett gott arbete <skratt> Vad är det, Carl Gustaf? Nästa gång du stänger av luftpumpen kan du väl öppna mitt lilla fönster först, va? Sluta och klaga, du ska alltid ha det bästa av allting. allt. Ursäkta då, jag vill bara andas. Ja, det är det jag menar. Du är självisk och egoistisk. Ja, nu ska vi öppna kistan och se vad det finns för gott i den. Ni öppnar ingenting. Opp med händerna. Ja, men, där är ju slägan så alltså, Då är de ord i alla fall. Ja, oh, han har en pistol. Det är lika bra att göra som man säger och sträcka mm. upp händerna. Nej, då, jag sträcker i alla fall inte upp mina. Nej, men varför inte du? Mm, jag håller inte med, Edvin. Det tar vi inga hänsyn till. Inga utan vi ska öppna den där kistan. Slägga med locket. Hur ska jag kunna göra det? Jag har ju fortfarande händerna uppsträckta. Ta ner! dem då! Du är ju på min sida. Ja, ja, så... Jag pratar inte upp med kisten. Ja, ja. Ja, det kommer ni aldrig att klara. Det är just vad jag kommer att göra nu. Så fort han har öppnat kistan i skatten min Och er kör jag ner i en livbåt. Sen får ni klara det bästa du vill jag tar fartyget. Jag går inte in i någon livbåt. Nej, gör ni visste. Nej, jag römmer ur fläcken Åh, ni är en modig man, Herr Lindstedt. Ja, det är ni. Ni är den enda här som vägrar att lämna fartyget. Jag kan ju inte ha så tunga dyka på mig. Oh, Edwin, Edwin det, vad, vad är det? Kistan är ju tom. Det Va? finns ingen skatt. Vadå? Va? Det, Va? det finns ingen skatt. allt vårt besvär, men det är ju som man kan bli vansinnig. Ja, du ja, har finns... det rätt. Återigen, under nuvarande Jag är jag mycket glad att det inte finns Skatt. Det var ett lag lagom, det var rätt och lagom. Om man lägger sig ut för att ta någonting som man inte rör om så förtjänar man inte att få någonting. Herr Lindstedt, kan jag få ett litet ord privat med er? Vad är det? Jag håller inte med er, det finns en skatt här. Finns det? Mm. Det mm. Ja, det gör det och det kommer att bli min lilla skatt. Aurora, vad talar ni om? Han är den enda som inte sprang ifrån faran och jag ska gifta mig med honom. Det är Carl Gustav, den modigaste av män. Oh. Nej, vad snällt har du att ja, säga. Det. Jag är så förtjus. Ja, för ska, vi, vi ska vi... Ge... Nej, nej, hjälp nej inte. Nej, alltså... Jo, jo, det är just vad jag ska göra. Det är Carl Gustaf. Nej, det kan inte. och sidan allihop nej, bort nej, nej, från öden. Mannen över bord med dyka skor alltså. kommer tillbaka. Här kommer Jungman Jansson. En sjöman man älskar havet. Ja. Åh, oh, Var det bara ni, Irma? Ja, fruken Peggy. Vem skulle det annars vara? Vem Vem annars? Va, vad menar Irma? Det lät som om fruken Peggy trodde att det fanns fler än vi i huset. jag visste inte. Vad var det något särskilt Irma ville? Jag skulle bara fråga om fruken Peggy önskade något mer ikväll. Jag hade tänkt att lägga mig annars. Nej, nej tack. Jag önskar ingenting. God natt, Irma. Men va, varför går ni inte? Varför stirrar ni på mig så där? Vad var det där? Blixten slog ner i ett träd. Blixten? Varför slutar inte det här ovädret? Oh, hur länge ska du hålla på? Endast när jag kom hit för en vecka sedan har det stormat. Varje regndropp mot fönster utan är som ett hammarslag på ett innan. Trivs inte fröken Peggy här på ön? Oh, trivs? Det är klart att jag trivs. Varför skulle jag inte göra det? Mår inte fröken bra? Hur så? Fröken är ju alldeles blek. Blek? Pratar jag mår utmärkt. Det kanske vore bra om Fröken Nikola sa så kunde jag. God natt Irma. God natt Fröken Peggy. Oh, vad skulle jag hit och göra? Varför kom jag hit? Varför? Men jag måste hålla ut. Jag måste. Jag måste. Oh! Stegen. Nu kommer de igen. Oh! Oh! John, det är Peggy. Jag hejsan guldpumpa min, mina drömmars kvinna min. Jon, jag älskar din röst, jag älskar ditt hår, dina ögon. Och vet vad jag har gjort idag? Jon. Jon, jag har du... ristat in ett hjärta med våra namn i en björk. Kör på mig. Jag skickar över björken imorgon John, John <laughs> vad är det Peggy? Jon, det är stegen igen. Vilka steg? Det är någon som går i rummet ovanför Nej, Prat du inbilla dig bara Nej jag säger det att jag har hört om igen Här för något mystiskt ja, jag vet inte men, men det... oh! Hallå Peggy Pe Pe var, var tog du vägen Hallå? John ja. Stegen Stegen. De kommer ner för trappan Peggy Pe du inbilla dig du, du är bara lite uppjagad alltså. John Stegen har stannat utanför dörren. Nej, men Peggy, lugna dig. Det, det, det kanske är Irma. Och John. Ja, Någon trycker ner dörren antaget. Dörren öppnas. Oh! Hallå? Peggy, Peggy. Var är du? Hallå? Ja, men säg någonting. Ett ord bara. En, en bokstav, ett skiljetecken. Hallå? Fröken Peggy Fröken Peggy Fröken Peggy oh, Vad va, va, va är det Irma? Det ser ut som om fröken har svimmat Ja, jaha ja. Har det hänt något? Ja, ja det, det var <clears throat> Nej, det, det var ingenting Men fröken ser ju alldeles uppskakad ut Får jag glas vatten? Varsågod Tack Känns det bättre? <clears throat> ja jag mår, jag mår utmärkt, Säg Irma. Märkte ni någon gång under den tid min farbror bodde här att det för sig gick något, något oförklarligt här i huset? Oförklarligt? Vad menar fröken? Ja, jag, jag menar till exempel som. Nej, nej, det, det, det var ingenting. Är fröken säker på det? Ja. Om fröken vill åka tillbaka till sitt hus i stan Så kan jag sköta om huset här ute på ön Vad menar Irma? Varför skulle jag åka tillbaka till stan? Ja, jag tänkte bara om fröken inte trivdes här ute Det kommer inte ifråga, jag trivs utmärkt här Jaha Det är någon på ytterdörren Jag ska öppna Goddag Irma Var är, det, var är fröken Peggy? Här Ja, oh, där är du Jag trodde att det hade hänt någonting när du I, sa Irma, Irma, Irma kan gå nu Ja, fröken du avbröt mig? Ja, jag ville inte att Irma skulle höra vad jag sa i telefon. Jag litar inte riktigt på henne. Nej, det har du rätt Hon verkar kuslig. Har du sett hårknuten hon har i nacken, va? Jag slår vad om att hon har fyllt den med cyankalium. Ja, du inte. Du, varför försvann du från telefon? Jag trodde att det hade hänt någonting. Jag tog mot motorboten och åkte över med detsamma. Rena busvedet, Jag fick vågor i håret och vatten i knäna. <laughs> John, det här är allvarliga saker. Berätta. Jag svimmade. Svimmade? Hövade var det min underbara röst som kom till att upphöra av Nej, jag berättar för de stegen som kom ner för trappan. Ja. Och sen öppnade dörren hit in och så. Ja, Vad då? Jag såg en hand. Säg inget mer. Varför det? Då svimmar jag. också Som är det sant, jag såg en hand. Vems? Irmas? Nej, det var en mans hand. Nej, du har för fantasi. Ja, John, det är först gå går någonting här i huset som jag inte blir klok på. Är så vem, vem, vem är inte det? Enda jag... som jag flyttade ut hit, enda som jag fick det här huset efter färbror Roland, hade hänt en massa undliga saker. Ja, men det måste ju finnas någon förklaring till. Ja, jag har inte kunnat finna någon. Det kanske spökar här, va? Oh, det verkar inte bättre. Adjö. Nej, John, John, du måste hjälpa mig att lösa det här. Jag har en bättre idé. Vad då? Varken du eller jag är, är, är experter på oförklarliga händelser, va? Nej. Alltså är det närmast ett jobb för ett par detektiver. Detektiver? Ja, det vore inte så dumt. Vet du några? Ja, jag har råkar känna två stycken. Två? Är de bra? De, de är de bästa detektiver som någonsin luktat på ett fotspår. detektivena. Karl Gustaf, vad, vad viskar du för? Shh! vad är det? Jag tror det är någon i andra änden på tråden Va? Va äh, Vad? Vad andra? Nej, vad prata i telefon, dårfink Ja, nu Hallå, ja Ja, det är Källrud och Lindstedt Jaha, goddag, Jag god Jaha, då Jo, naturligtvis Jag visst Naturligtvis, vi kommer Räkna med bråk Vad säger jag? Säga, räkna med oss, menar jag Arne ja, ja Jag ser färska spår utanför fönstret Var? Där Karl Gustav, ja, det är järnvägsspår. Jaså? Ja. Tyst. tyst, tyst nu. Ja, nu. Ja. Oh, ah. vad, vad är det mer? Vad, vad flinar åt? Jo, gjorde vet den där lilla vita råttan jag köpte igår. Ja, vad är det med den? Den sprang upp i mitt ena bryggsbän för en stund sedan. Mm. Hur har du tänkt att få ut den då? Jag lägger en ost på skon så lockar fram den. Ost? Ja. Men det där du har på skon nu, det är ett fat med grädde. Jag måste ut katten först. Katten. Nu har jag hört nog. Ja. Det kanske kan intressera dig att höra den som ringde nu ska ha oss ett jobb. jobb. Vi ska åka ut till den ny och klara upp en del mystiska händelser. Vilken nu? Skräcke. <laughs> Låter trivsamt. Mm. Vad är roligt att du var nöjd för någon gång skull då. Ja Vad är min skottsikra väst? Lugnare. Så farligt blir det inte. Tack för det. Förresten så får du nog åka ensam. Varför det? Jag har tandverk. Det gör väl inget? Jo det gör ont. Ja. Åk i förväg så kommer jag efter ja, men, äh... Du blir chef också Men ja Ja, jag utnämner dig till chef Från och med nu så övertar du mina bekymmer Du får 500 kronor i veckan 500? Du ska få ut dem av dig? Det blir det första bekymmer <här> <här> Nej, då har jag en bättre idé Vadå? Jag ordnar din tandvärk Hur då? Ta tre sömnpulver Varför det? Då sover du bort märken <här> Nej tack du, jag tar inga sömnpulver Varför det? Börjar man med det så kan det lätt bli en vana. Vana. Jag ska säga dig att jag ätit sämpulvr i 15 år och det har inte blivit någon vana. Karl Gustav ja, ja, ja, ja, jag vet det, jag vet. Vadå? Jag lagar din tand gratis. <haha>, det kan du inte. Kan inte jag. Nej. Karl Gustaf, mm. vad, vad är det där? Det är en tandläkarstol som jag gömt under det här skynket <haha>, och vad tänker du göra nu Lagar din tand. <haha>, och din billar du det? Ja, men sans, smet fria Karl Gustaf lagar vilken tand som helst. Jag tvivlar. Varsågod sitt. Ja, men gör du illa mig så vet att jag små Ingen lite... fara. Arne, oh, det här kommer att gå som en dans Tack, jag dansar inte No, Gappa. Nej, inte så stort Varför det? Jag kan gå vilse Bit ihop mm. oh. Gappa, Gappa. Varför det? Jag får inte ut handen <puff> <puff> <puff> <Oj>. <puff> Jag tyckte att det var någonting i mun <puff> Det var ett stort hål det där Karl mm. Gustaf ja? Det är svalget Jaså, jag har Något misstag kan man ju göra jag Ja, men gör inga fler bara Nej, naturligtvis inte vad är det nu? Vad åmar du för? Jag inte börjat borra än Nej men du står ju på min fot <laughs> Det var ju för ärligt För ärligt, flytta på där tjocksmok Ska vi ta med eller utan bedömning? Vi ska ta med bedömning men ja. ta det försiktigt Jaha, Här kommer jag Försiktigt Karl Gustav, ja. försiktigt aj, aj, aj, aj. Hoppsan, vad var det där nu då? Klumpedunst, du stack mig i axeln Jaslant <laughs> Blir ju axeln bedövad Synnar du inte att han där du? Karl Gustav Ja är jag den första patienten du har? Nej, igår drog jag ut en tand på en häst. Ja, men det var en persle, mör du tror. Varför det? Det var så svårt att få ner hästen i stolen. Karl den, den bara sparkas och så ville inte ha någon hakla. Du... Och så var den rädd förstås. Jag vill inte... Den, ut... den var så rädd att jag fick dra ut tre tänder på mig själv för att visa att det inte var farligt. Karl Och när jag sa varsågod sköldrack han nu tio liter vatten. Hörru, det, det är nog nu. Och så luktade jag ställa i väntrummet. Varför det? Han hade hela släkten med sig. det nu... Och vet du hur mycket jag fick betalt va? Nej. En sekavre. Alltså. Då blev du beglad. Varför det? Det passar ju till en åsna. Ett ögonblick bara. Mm. Va, va, vad gör du? Hiss upp stolen en bit. Ja men inte så hög. Varför det? Jag slår huvudet i taket. Jag hoppsar. Nu når ju inte då jag på borra. Ja det var skönt. Eh? Ett ögonblick jag skämtar en steg. Så här. Kommer jag upp. Ja, då, uh, vad gör du? Fålar in dig med rakkrem. Varför det? Rakningen går i servicen Ja men det tar Aj det tar så häftigt Den här så, nya rakkrem är inte dum va? Pff, pff, pff, Tack jag har redan ner till lunch Önskas något i ansiktet efter rakningen? Ja tack Vadå? Näsan Varsågod skölj Tack Det är bara tre sköljningar Tre Ingen avhädning. Ingen blötläggning Carl Gustaf Köp slirr Vad gör du nu då? Jag ska borra Hörre, vad, vad är det där? Borren jag kommer i i borren antagligen. Hö? Ja, när hästen som var här igår hade massigt med sig. Va? Ja, då får vi ta och dra ut händerna då. Ja, men ta inte fel och ta min guldhand bara. Mm, kanske. Varså ingen guldstämpel. Och så ta bort foten från bröstet på jag mig. Jag måste väl ta spjän. Och akta min guldhand. Då drar jag. Då. Ja, men försiktigt. Håll emot. Varför det? Stolen för nu med ja, Vad blundar du för? Ja, det är så otäckt han. Karl-Gustaf. Åh oh, ja, det gick bra. Aj, aj. Jag, jag har den, jag har den Karl-Gustaf. Va? Nej, men titta vad nu, det är ju guld. Va? Oh, no, oh, jag har hittat guld, jag har hittat guld, jag är förmögen. Jag ser det. Goppa. Varför det? Jag ska muta in fyndplatsen. Oh. God morgon John. God morgon Peggy. Åh, oh, John, jag är så glad att stanna. Det är inte jag. Varför det? Har du sovit dåligt? Sovit? Jag har inte sovit alls. Ja. När jag gått och lagt mig igår kväll så låg jag och läste ett par timmar. Mm. Plötsligt så kände jag att någon såg på mig. Mm. Jag tittade mig omkring i rummet men såg ingenting. Och sen? sen? Sen ryckte spoken ur mina händer. Åh, oh, då blev du beredd, va? Och, utan tvivel, jag blev mycket upprörd. Det förstår jag. Det är rent ut sagt ett oförskämt sätt att låna böcker på. Men hörru, det hände, hände inget mer. Jo, sen skrep Skrek en korp ut i trädgården. Det är lät hemskt. Vad gjorde du då då? in under madrassen. Nah, det var inte så modigt, precis inte. Modigt? Jag skulle pressa pyjamas. John, säg mig. Vad tror du om alla de här mystiska händelserna? Ja, det vet jag inte. Men en sak är jag säker på. Tillhörde den där korpen din farbrors omgänge så hade han en egendomlig bekantskapskrets. Ja, ah, visserligen var farbror Roland excentrisk Men så excentrisk var han ju ändå inte. Excentrisk Vad menar du med det? Som du har sett i hela det här huset fyllt med målningar. Ja, jag har sett. Tavlorna sitter så tätt som om... Det vore onödigt att ha tapeter. Just det, och varenda tavla har målat av för Roland. Ja, hur är det med dem? De har börjat försvinna. Va? Ja, den ena efter den andra bara försvinner spårlöst. Ja, men vem i all världen kan ha något intresse av att släppa iväg med dem? Det är ju vanliga amatörmål. Jag vet, och det är det som är så konstigt. Och det här blir mer och mer invecklat. Det verkar ju som det är någon galning i fallet. <skratt> <skratt> <skratt> vad var det? Någon kastade en sten genom fönstret. Men den, den är ju inslagen i papper. Ja, får få se. Det ante mig. Vad står det? Försvinn från ön. Detta är första varningen. Korpen. Ja, ah, nej. Ja, vad är det? Det var en konstig båt det här, eller? Hur så? Jo, men vi har ju en kvart och vi har inte kommit någon här. Har vi inte kommit... Carl Gustav ja. Det kan möjligen bero på att du inte har dragit upp ankaret Tror du? Ja, jag visste ja, visst, ja. ja det... Använd hjärnan någon gång Ja, nu då drar jag upp ankaret med hjärnan här Ja, gärna det mm. Vad Motorn stannar ah, Det är en usel där Ja, det var det han visste förstås Vem? Han som hittade ut den, han ville ju inte ens köra oss till lön <håh>, Man, har inte båten det berodde på inte alltså, på vad då då? Såg du inte hur rädd han blev när vi sa att vi skulle ha skräckö? Va? Oh, nej, mm. rädd. Jag är faktiskt också nervös. Nej, sätter igång och ro istället nu. Ja, Okej. Ja, Karl okay. Gustaf. Oh. Man roar inte med bosshaken. bosshaken. Jag tyckte att det var en smal <laughs> ord. Sätt igång och ro så vi kommer fram någon gång nu. Hur mycket är klockan? Tre glas. Va? Tre glas, sa jag. Det heter så på skönsyn. Aha. Och så ro fortare. Jag kan inte. Varför det? Vatten tar emot. <laughs> ja, det är ju det som är meningen. Mm. Hur mycket är klockan nu då? Åtta glas. Åtta. Mm. Först var det tre glas, nu åtta glas. Ja. Har du slipat med hela servisen? va? Nej, var inte dum nu inte. Arne! Oh, oh, ja, vad är det? Titta i vattnet, en man. <skratt> Sorry, är det här vägen till Dover? Ja, det är det, men det är ganska långt dit. Och det gör inget. Jag cyklar. Arne, <skratt> oh, vad mm. tror du han skulle ha den där han hade på axeln till? Krossa Engelska kanaler, naturligtvis. <skratt> Nej men, du, min farbror Fabian Han krossar engelska kanalen prata en gång Prata inte, han, han va... prata inte Han kastade ankaret Aha. Då har du kastat ankaret ha, Har du kastat, ja men vi ligger ju inte still Du har ingen kätting ankaret Åh din drömmel, flytta på så sen för att titta på sjökortet Vadå för? Det ska ligga ett undervattens skär här Ja, det stämmer Vad menar du? Ja vi står på skär med båten ah. Det är ju flera meter strand här också. Ha, vi får vada då. Är det djupt? Inte dugg. Okej okay då. Jag vada först. Mm, okej. Okay. Åh oh nej! Åh oh nej! Vad tog du vägen? Åh oh nej! Vad tog Arne vägen? Oh nej! Va? <börúnle> vad menar du med att säga att det inte var djupt? Vattnet går ju över huvudet på mig. Ja, men det är inte djupt. Titta på änderna där. Vad är det med dem då? Vattnet går bara en bit upp på magen på dem. Nej. <bör> Hoppa <bullshit> i landenskottet där och se dum ut. Ja oh nej! Åh! Oh! Jag nådde inte fram. Ja, du ska ta tagit större sats Jag senkom på tre steg. Nej, håll snattn nu. Åh, oh, oh, oh, vad mörkt det Nej, ja, jag fick lampan. Vad? Vad är det där? Det sitter någon i busken där, eller något någonting. Jag vet ska titta efter vad det är. Hur det Det är en papperslapp. Jaha, fullsnittstad då. Nej, att just det. står någonting på den. Vadå? Vänd om oh! Korpen. Kom tillbaka! Vad va gör du vattnet? Vänder du om? Dumheter! Kom här nu! Oh, Fegiskt där. Ja, men jag är rädd. Ja, Det kan vara farligt. Ja, du, vi följer den här stigen, va? Jag ska lysa med ficklammarna. Uh titta! Ja, där borta ligger huset. Ja, oh, visst. Det, det ser ut som ett spökslott. Ja, kliv försiktigt här, det, det är stenigt. Oh. Ja, vad är det? nu då? Jag såg ett ansikte i busken där. säkert. Ja, det var alldeles vitt. Försiktigt följ med. Mm, no. Och så kammade. Vad är det? Håren står ju rätt upp på det. Ja. det gör det alltid på såna här bjudningar. Ja. Nu är vi framme Gustaf. Mm. Knacka på. Kanske. Vad vill ni? Bra, vi i ut och ned. Vad har ni här på ön att göra? Ja, vad vi här här att göra. Kom, honom, så sticker vi. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. nej. Oh, vi måste vara våra efterlängtade gäster. Ja. Jag trodde det var några obehöriga. Nej, då. Irma kan gå. Jaha, fruken Peggy. <här> God, dag, god dag. vi är i välkomna. E vad är det, Peggy? John, det är detektiverna. Åh, oh, goddag. Men vad nu då? Ni är ju alldeles svåta. Ja, vi har simmat hit. Va? Ja, under vattnet. Varför det? Vi är detektiver. Vi vill inte veta att någon skulle få se att vi kom hit. Carl Gustav vi är tyst. Vi har mycket att tala om, mina herrar. I, i, i det lördag, fruka, Peggy. Ett, ett ögonblick. Vad är det? Innan du sätter detektiverna här in i saker och ting så kanske du vill titta på det här brevet Det är från din farbrors advokat, det kom för en stund sedan med postbåten Nej, får se Det kanske är viktigt Vad är det? Advokaten har skickat ett brev skrivet av min farbror Din farbror, vad står det? Bara en mening Flickan på ängen är ung kvinna 1645 Vad betyder det? Är det ett skäm? Oh, jag vet inte, allting blir bara undligare och undligare. Mm, Vad är det egentligen brev? Kanske en rebus Rebus, ja för tusande kanske det är Vad menar du? Jag, jag kom bara att tänka på en sak. Din farbror lämnade inga pengar efter sig. Nej, och det är ganska konstigt. Varför det? Min farbror var rätt förmögen. Ja, men ligger det då inte nära till hands att brevet kan ha något att göra med den försvunna förmögenheten? På vad då för sätt? Ja, det är det som är frågan. Flickan på ängen i ung kvinna är 1645. Ja, nej, jag begriper ingenting. Det här verkar mystiskt. Men nu måste vi berätta för er allting om vad som har hänt den senaste tiden. Och så ska jag ju visa er ett rum. Oh! Vad var det? Sådär ja, nu har vi ovedrigt över oss igen. Carl Gustaf, vad var det? Ja, jag såg en karl utanför fönstret. Titta, titta, titta, Där går han, Vär? där går han. Var? Åh, oh, yes, Jassia, det är Rudolf, min trädgårdsmästare. Rudolf? Rudolf, Rudolf, Rudolf ja. Kan det tänkas att han har någonting att göra med det som, som hänt här den sista tiden? Nej, det tror jag inte. Han är ifrån som ett lamm. Han är bror till Irma, husålderskan. Hon verkar inte rolig hon heller, tycker han, jag. Måda två var anställda hos min far. och har varit här på ön i femton år. Irma vet jag inte riktigt vad jag har med en rub om Lite konstig bara. konstig? Ja, varje kväll så petar han upp blomlökarna ur rabatterna och säger godnatt åt dem. Hörde du det var en artig trädgårdsmästare. Jaha. Ja, det skulle vara intressant att höra vad som har hänt här, tryckan Ja, jag ska berätta allt för er. Stig på här, varsågod. Det var så trevligt att ni kunde komma. Det är trevligare att få åka ifrån. Mm. Spöktimmar ni in Det, det är bra April. Om en kväll ska vi ju träffa här Jonas och fröken Pegg i biblioteket jag vill hellre gå och lägga på det vi ska söka igenom huset Det måste finnas någon förklaring på allt som har hänt här Jag, jag, jag önskar att vi aldrig hade åkt hit Varför det? Tänk på allt kusligt som fröken Peggy berätta för mm, oss Det är rätt underliga saker Den där korpen skulle inte jag vilja träffa alls Korpen, ja Vem det nu kan vara Och tänk på alla tavlor som har försvunnit Jag har tänkt en hel del på dem, ja Det är renast böckslott. Ah, dumheten oh. Spöken släpar inte iväg tavlor och rycker böcker och händer på folk Jag tror vad jag vill, ja mm. Hör vad det regnar, jag vill gå hem Nej, ah, larvar ja. inte det här är inget märkvärdigt. Åh! Oh! Oh, oh, oh! oh, oh, oh, Det var någon som skrek. Det kom på Åh, oh, nej. Oh, oh, oh, oh, oh. Vänta på mig, Arne. Vänta, vänta. <kl epidemiology> oh, oh. Ja, Fröken Pegg är försvunnen F -f Försvunnen? Ja, tydligen bortfölj Det var full oreda i hennes rum Nä. Ja men Arne, bortfölj v -v Vem kan ha gjort så? Ja, jag vet inte, jag vet inte äh, Vad ska vi göra? Vänta här, jag ska ta reda på Herr John ja, Konstigt ja, men... att inte han hörde skrik ja, han kanske sov Hans rum ligger i ändan av den här korridoren Vänta här Jag lämnar mig inte ensam här oh, Arne Arne, oh, Arne, oh, kom tillbaka Jag känner mig så ensam så Arne oh, Arne oh, vad glad jag är att se dig, vad länge du var borta Karl Gustav Vad sa Herr Jon? Han är också försvunnen Har han gått? Ja Och nu börjar åskan gå också Ja, och du går med på nerverna Vi är tydligen ensamma i hela huset Titta, titta, titta Arne, ljuset blinkar Ja, nu slocknar också Du, det är någon som har slagit av den elektriska strömmen Arne, vet du vad som kommer hända då? Nej Mjölken sunar i kylskåpet Snacka inte, det är ju kolsvart här Ja Karl Gustav, det ska stå en ljusstake på ett bord här någonstans. I, kan du hitta den? Ja, Ja, här har jag en. Ja. Har du inte en till Ja, ja, ja. Så där ja. Det var bättre. Carl Gustav, ja. Stå still. Du skakar ju så ljuset slocknar. Det är inte det värsta. Vad är det då? Det stänker stenvin i ansiktet ah. Jag har ju fått stora darr. Ta hit ljuset. Ja nu. Vi smyger ner för halltrappan här men försiktigt. Ja. Åh sh, oh, nej. Tyst, tyst. tyst. Ja, men alltså jag vill säga nu. Vad då? Jag såg ett lakan nyss. Ja, det blev inget märkvärde. Ja, men det var på gick. Äh. Ja, det sprang rätt över hallen där nere i biblioteket. Ett lakan springer inte. Jo, det kanske var stärkt. Dumhetet. Ja, Kom Ja. Kommer kunden om adressen springande vill jag åka hem? Struntprat. Vi går ner i biblioteket. Smyg dig. Det var det, så... Det var Vadå? Nej. Det spökar här. Äh, det finns inga spöken. Inte så högt. Varför det? De kan höra och så får vi deras fakturering på oss. Äh. Ja. Här är till biblioteket. Jag öppnar. Ja, vad ja, ser du? Här finns ju ingen. Ja, jag menar, jag såg ett lakan. Sluta med det där. Aha, jag det har förstås sprungit in och lagt sig in det för linneförrådet igen. Shh, tyst. Vad är det? Jag tyckte jag hörde något. Det Vadå? Det var precis som någonting. Oh, hjälp, hjälp. Hjälp honom. Vad är det oh. nu då? Vad är det? När blixten lyst upp så såg jag ett hemskt ansikte. Var? Där. Idiot, i en spegel. Så jag såg hemskt ut. Utan tvivel Vad gör du nu? Ja, ah, jag tittar bara på en tavla här Vad va, va, Varför det? Ja, ah, var någonting som slog mig Där ser du det spöka ah. var, var, var, var det bara det att... Åh, det... oh, titta här Vad nu då? Det stack ut en bok i bokhyllan här en bit Och när jag sköt in den så svängde hela bokhyllan ut ah. Ja Ja Det är en gång bakom den här En hemlig Det är kanske är Kolpens till. Du, det finns en trappa här också Ja Stentrappa Ja Kom, våga, kom, kom, kom! Vågar vi våga gå in? Kom, sa jag. Ja, oh, Bokhylla åt igen. Vi är inlåsta. Ja, ja det kan inte hjälpas. Vi går ner för trappan här. Ja, tänk om vi möter korpen. Ja, det är möjligt. Då får voss honom. Gör ja, ah, ah, ah, ah, ah, ah, det, gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Han kommer Gör det! Gör det! Gör det! det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det! Gör det är ett håll i väggen här Ta bort han i mun Förlåt nu, ursäkna handsken Han passerar oss, håll dig stilla Ja Korpen går fram till bokhyllan Han kanske ska läsa stora fågelboken Sluta och kraxa, tänk på att du riskerar livhanken Det är där han öppnar bokhyllan En korp till Ja, han har öppnat filial Synd att man inte kan se vilka det är. Kom, du Nej, nej, nej, nej. Stopp, stopp, stopp. Vi låter dem passera så följer vi efter dem till deras gömställelsen. Mm. Nu, nu smyger vi oss efter. Mm. Mitt smal ben. din drömmel. Vad var det nu då? Jag stötte emot något. Vänta, ska jag lysa? Jag har en ficklampa i fickan. Mm. Titta. har oh, sett? Det är massa tavlor här. Du, det är de försvunna tavlorna från huset. Nej, men titta. Färgen på dem är bortfettad. Jaha, nu börjar jag förstå. Jag förstår också. De har börjat med vårstädningen. Äh. Jo, det här är korpens verk. Hur vet du det? Så det, egentligen är det hela mycket enkelt. Jag ser det. Ja, ah, korpen är ute efter den tavlan Rembrandt. Här i huset. Mm. Du såg den där tavlan jag tittade på i biblioteket va? Innan vi gick ner i gången här. Oh. Och den föreställde en flicka på en äng. Oh. Ja. Och minns du vad så stod i brevet från fröken Peggy's farbror? Jo, flickan på ängen är ung kvinna 1645. Det var ingen gammal flicka. Ja, men... 1.645 ska uttala 1645. det? Därför att det var då Rembrandt målade sin tavla ung kvinna. Och fröken Peggys farbe målade över den. Och kallade den flickan poängen. Jag förstår inte poängen. Fruken äh. Ja. Fröken Peggys farbe placerar sina pengar i den här Rembrandt-tavlan. Och för att vara säker på att fröken Peggy verkligen skulle få den. Så gömde han under den, under den här målningen förstår han. Den Vilken riktiga tavlan. Ja, och så någon annan visste om att det här. Och så försökte de hitta Rembrandt-tavlan genom att fätta alla tavlorna. Just det. Korpen. Men vem är korpen? Ja, det ska vi strax ta reda på. Kom, de försvann häråt. Titta, titta, Arne. är det lyser där borta. Jag sitter kvar. Titta, fruken Peggy och Arjon, de ligger bundna på golvet. Du, det står några böjda över dem. Det är korporna. så får vi höra vad de säger. Fruken Peggy, fram i brevet. Vilket brev? Brevet som är farbror skrev. Lämna inte från er frivilligt, har jag med dig att tvinga er att göra det? Då skriker jag på hjälp. <laughs> Här nere finns det ingen som hör det. Jo då. Vem? Ja, tyst med. Åh, ah, loppliosparkas. Nu no. brevet tryck Peggy! Brevet aldrig ligget. Och då sa, då får du ta i med hordhanskan. Lopp bli mig. Kom där. Ta bort korpen. Jag ska slå honom så fjädrarna ryker. Ja. Ryker. Vi upptäcka. Aj. Nej. Jag ska gusta korpen. jag ska boxa till honom. Aj. Rena korpboxningen. Så bli. Bryd av hjälp. Algusta, nu sänd den här i källan nu. Just det, in med korpen i buren. Det ja. Nej, nej, ni ska sitta där till polisen kommer och, och så får ni egna burar, det vet jag. Carl Gustaf, jag till att upp repan på här Jono och försöka oh, här. Åh, oh, ni kom anligen i Grevens tid. Vad? Är det någon greve? Ja, det här, det här gjorde ni fint, men hur hittade ni oss? Ja, det är en lång historia. Ja, jag begriper ingenting. Rudolf, min farbrors gamla i Korpen. Och Irma hans medhjälpare. Men vad var de är ute efter? är farbrors förmögenhet. En tavla av Rembrandt. Vad säger ni? En tavla av Rembrandt. Hur vet ni det? Ja, det är också en lång historia. Nej, men det, nej det är väl inte lång. Jag tycker det var enkelt. Min Arne Jon så och att och och de var gamla vänner. Tyg. De jobbade tillsammans. De målar mycket tillsammans. De målar en dag, så målar de över en hel natt. Tiga! Ja, just de målar på tyga. Och det var därför jag fick uppslaget. Jag Håll truten, Karl Gustav. Nu. Ja. Tryck en här, John. Jag ska förklara allt när vi kommit upp i biblioteket Rembrandt-tavlan är övermålad Och allt ni behöver göra är att skicka den till en konservator Så tvättar han den ren Och ni har en äkta tavla som en liten nask oh, Hur ska jag någonsin kunna tacka er? <laughs> Sätt in en hacka på våra påsidonummer Ja men vi kan väl ta tavlan Carl Gustaf Åh oh, oh, vad det var skönt att det här är över Ja nu är det slut med allt bråk Vad ska ni göra nu då? Gifta oss Va, gifta oss? Ja. Ska ni gifta er? Ja, men. Ja, då kan du räkna med bråk på, på allvar. allvar. Nej, det vill du inte. Härmed förklarar jag bolagsstämman i promotorfirman EFGHI Jonsson och Companys och Fribrottningsaktiebolag för öppnat. Värket ska miss Nobelt. Tack, tack, Tack, Jon. Tack, Jon. Tack, mycket. Tack. Som vi alla vet så firar vår firma i år ett litet jubileum. Eh, Vad då för jubileum? Det är tre år sedan vi sist gick i konkurs. Vackert, vackert. Jättenobelt, jättenobelt. Vår firma bygger på gamla traditioner. Bravo, bravo. Och alla känner vi ju vår brottarfirmas ädla motto. Uppskjut ej till morgondagen, det är du kan ta idag. Bravo, bravo. Ett fyrfalligt leve för Jonsson och kompanis, proffs och fribrottningsaxiebolag. Leve det! Äh, ordning, ordning. Ledamöten håller klaffen till oss göra till. Ja, miss Ja, det jag sa, det var bara ett litet apropå till dagens stora händelse Bolagsstämma Mm, det ska bli mysigt att vara höra hur mycket man har tjänat år år Ja, <laughs> samma här, baby Alltså, styrelseberättelse, kolon Eh, va? Kolon? Kolon, ja Ja, det står kolon här efter styrelseberättelse Asså, alltså, vad, vad har det med saken att göra? Ja, man ska inte toppa över någonting ja till saken, boys, utropstecken ja, ja, alltså, styrelseberättelse, kolon Tillgångar, noll kronor Uh, noll Skulder 18 000 kronor Va? 18 000? Ja men det kan vi hoppa över Nej nej nej va, va, va, va, vad är det för 18 000? Det är min nya bil Va? Behagar alltså bolagsstämman godkänna styrelseberättelsen Nej Varför det då? Vi två är också aktieägare Vi vill ha ett ord med i laget Hur många aktier har ni då? En var Och jag har 98 Styrelseberättelsen är godkänd Omröstning Ny ordförande Nya revisorer Jag protesterar Ut med domman Straffspark ja, Lång, lång, lång Det är ingen och jag upps inte. inte När du skaffade bil medan jag får sova i en ribstol i vår träningslokal Ja, jag då Vad har han gjort med dig? Han har suttit om fem av mina minkpälsar till en brottarmatta No, Det var ju den där brottan Lundsol För han skulle få någonting att träna på Träna, ja Vad gjorde han sen då? Rymde med brottarmattan Nu mm, skulle jag väl ha sett Vilket då? En brottarmatta med långa ärmar Det är väl att inte jag var in då mm, Vad ska vi göra nu då? Ge Sparken såklart Ja det tycker jag också Sparken Han har ju rymt Peggy Titta up, Benget Va? Benget? Ja Big John Big John ha, Tycker du är mer lik babs Va? Okej okej okay, okay. Titta här Titta här så ska jag se När jag bryter av skrivbordet här på mitten ja, Nanananan Tyst varför ja, ja, ja. Det är en bolagsstämma i Sverige Inte ett kafferep i Chicago Åh oh, Chicago God old Chicago Jag önskar att vi var där igen Ja jag också Allting var mycket friare där ja, Tänk bara vilka kraftkara till brottare det fanns där då. Kommer du ihåg hästansiktet Jackson? Eller? Om jag gör När var på gott humör så satt han alltid efter någon husvägg och bröt bitar ur trottoaren Mm, god old hästansikt ja, ja, ja, nu räcker det Chicago är ett avslutat kapitel Luften blev för ohälsosam där Ja, vad ska vi göra nu då? Skaffa oss en brottare igen hörre, Det låter smaskigt hörre. Men det räcker inte Varför det? Man tjänar inte så mycket på det oh, jag nog i alla fall för att flytta in i en bekvämare ribbstor Vi måste göra oss en riktig hacka på en gång Nog med förslag Ja, hur ska det gå till? Oh, vi skaffar oss en brottare och låter honom gå 30 matcher och vinna dem Ja, ah, vinna alla matcher? Hur ska det gå till? Vi köper hans motståndare Aha, du menar att om i ett visst skede av matchen sträcker ut sig på rygg frivilligt? Justament Varför? Begriper inte. Har han vunnit 30 matcher så står han ju på toppen. Han anses oslagbar. Asenda. Ja, ja, Asenda matchar vi honom mot en riktig kämpe som vi inte köper. Ja, och så kommer den kanibalen och daskar vår brottare i golvet som en disktrasa Vad tjänar vi på det då? Massor med Multon. Vi säljer rövestub vi har och satsar våra pengar på vår brottares motståndare hos ägg-Erik. Och så får vi dubbel tillbaka. egg erik vem är det? Ägg-Erik, han är en stor ägggrossist. Aha. Och så har han en illegal vadhållningsbyrå i Tönshus som vi eh, sysslat. Låter juligt, hör du. Var ska vi ta en brottare ifrån? Jo, jag tror jag vet. Jag var på Tivoli igår och såg två fakirer. Ja, ja. En av dem kommer att passa utmärkt. Det är fint, då går vi och titta på honom ikväll. Helda lågor, hör Bra. Vi har alltså bolagsstämman går i författning om att fakiren Lindstedt anställer som brottare. Ja, ja då. utmärkt. Vår firma kommer att leva vidare. Ett fyrfallet leve för Jonsson och Companys proffs och fribrottningsaktiebolag. Lever ni! Rah! Rah! Rah! Rah! Hittflugna på trasmatta! Kom och trasmatta! Ja, vi inte rokat äkta persismatta nu? Ja, vad är det för dumheter? Det är det klart. Och där du spunnit ihop. Ja, jag är vi Alltså, – ja, Det var inte det jag menar. Ja, – Jag har läst om ett men det tror Var någonstans? Det var en tusan till natt. – Nej, det menar du tusen och en natt, menar du? – Ja, så alltså, menar jag det. Ja, – ja. Och så tar den där korskällan du har om halsen. – Ja, det ska bli skönt. – Varför det? – Jämt när jag ut och går så springer en massa kor kring benen på mig. – Ja, ingen fel på den där klockan. – Är det inte? – Nej, det lockar publik. Ja, – I så fall måste jag säga en sak. – Vadå? – Vi måste ordna större sittplatser åt korna i tält. Jag sa publik. – Gjorde du? – Ja. Men nu ska jag få publik när vi inte använder klockan då Ja det ordnar sig Ja jag förstår Vilket? Som fakir får vi fullspika, Carl Gustav. Ja nej. Vi måste sätta igång med vårt uppträdande nu Ja nu är det. Vad är min stickade undertröja av taggtråd? Ja det vet jag inte Nu vet jag Det var en bonde här och repa upp den och satte den på staketstolparna Ja då får vi hitta på något annat då Vadå? Vi får ropa Vem då på? Ja inte något särskilt Vi gör reklam Ja just det Kom! Fakiras festföreställning. Häftigt på alla stolar. Sensationer sensationer. Eskimoor halvbiljett. indisk festig. Streda Larsson går gratis. Föredrag. färgbilder i svart och vitt. Gymnastik, kaffe och vinerbröd. en krona. Kom och se. Hela Sveriges parkirer. Gen handlarnas selgrisar. Symströmningen är nästa tält. Kostnaden här, Nej. kom till oss. Abdullah Lindstedt. Muhatma Källeru. Källeru det taget. Ja. – Kom och hör! – Hör vadå? – Hör när fakir spelar spikpiano! Ja, – det kan du inte. – Då är jag självplågat Lindstedt då. Hur då? – Varje gång jag uppträder, äter jag en skolfrukost. – Nej, nej, nej, det går inte. – Varför det? – Därför att du ska ligga på spikmadrassen. – Jag tycker inte om min spikmadrass. – Varför det? – Varenda morgon så får jag med hammare. – Ja, det gör väl ingenting. – Och så är huvudkudden alldeles rostig. Ja, – det spelar ingen roll. – Så sover jag så orolig. – Hur då då? – I natt sparkar jag med tolv spikar. Ja, – Nej, varför det? Därför att varenda kväll jag går och lägger mig så huvudet i spiken. Ja, ja, ja. Då får du göra något annat då. då? Du får dansa indisk magdans. då I de här två tälten. I båda två? Ja, du i ett och magen i ett. Ja, det vill jag inte. Ja, då får du klättra upp ett rep då. Hur gör man då då? Jo, du kastar upp repet i luften och så klättrar du. Jaha, jag kastar. Och höj! Hey! Åh, hur går det? Dåligt. Hur så? Tvätten har glömt att stärka det Ja, det var ju synd. Jag kan kätta någon en då? Nej, jag vet. Vadå? Du kan äta glas. Kan jag? Ja, vad beställer du? Tre sketter. Nej, nej, nej, nej, du missförstår. Ja, jag äter i alla fall inte glas. Varför det då? Sista gången fick jag en damm i kristallkrona. Ja, vad är det? Hjälpens fel. Jag vet, hon slär vi hon. På vad sätt då? En gång glömde hon disken. i min lunch. Vad då för lunch? En blomvas. Så, du äter alltså glas? Ja, jag bjuder på en karott. Tackar. Skola. Skola. Bärskol. Äh, ja. Du kan <laughs> inte äta upp på slinet heller. Nej. Hörri, vi måste hitta på en annan. Jag förstår. Vadå? Vi upp Nej, ah, dummer där. Hopp. Hörri, du, du får bli kraftkar igen. Hopp. Vad gör du då då? Jag river sönder telefonen. Nej, nej, nej. Jag lagar telefonen. Nej, du river sönder telefonkataloger. Ja, riv sönder den här då. Vilken sida ska jag börja med? Du ska riva hela på en gång. Det orkar jag inte. Ja, då får vi göra en annan kraftprov då. Hopp. Vad då jag kan knäcka kokosbollar med fingrarna Du menar kokosnötter? Nej, sånt tycker jag inte om sig Så, då vilken anledning då? En gång så spelade jag Filippin med en kokosnöt mot en kanibal Ja, vad gick det ut på då? Åh, om jag vann så slapp jag bli mandel i hans gröt mm, Var ju synd att han förlorade – Han glömmer det aldrig. – Han skriver varje jul. – Vadå? – Han trodde jag spelade med märkta nötter. – Carl Gustaf! – Ja, ne? Du borde skämmas. – Ja, ne? I spel ska man vara ärlig. – Jag såg det en gång, hör du va? – När då? – När du får bort för att spela kort. – Ja, vad bara det med det då? – Du politerar en väska med S. – Ja, det är klart. Varför det? Jag hade ju väska med kungarna och att släppa på. Haha, <laughs> vilken royalist. Förresten så begriper du inte på kortspel. Nej, men schack. Vad vet du om det då? Jag såg en schackmatch en gång, ja. Mellan vilka då? Olin och Elander. Nej, hur gick det då? Elander satt med bönder i rockarmen. <laughs> Tyst. Tänk på vad du säger. Ja, det jag gjorde. Tyst nu? Ja. Du är väl Inte idag. Vad menar du med det? Jag har förlagt lösmusklerna. Nej, spelar ingen roll. <här> Du är stark som en oxe. Ja. Mm. Vad är plogen? Du ska inte dra någon plog. Nej. Nej. Spänn ut bröstet. Vad ska jag göra? Du ska reta ut en hästko. Det går inte. Varför det? Hästen vill inte stå stilla. Det var inte så jag menar. Jag förstår. Vadå? Jag ska reta hästen. Nej. Ja, vad skönt det Men du, ja, Vi måste hitta på något annat. Vadå då? Du, ner i kanonen där Men varför det då? Du ska bli den levande kanonkulan Här på Tivoli Jajamensan Ja, det vill jag inte Varför det? Sist jag, jag var kanonkulan så sänkte jag Djurgårdsfärjan ju Ah, du är en slarv Ja du, då får du bli svärdslukare ja har jag också slutar med. Varför det? Ja, jag fick aldrig svärd att ligga kvar på gaffeln ju. På gaffeln? Det var det dumma jag någonsin har. Kommer du en gång till och säger att du är så dum så kommer jag... Där bort dig ja. De ser ut som helan och test. Jag packar på den där med ryggsäcken på magen. Det är magen. Åh, oh, Anna oh, titta. Vi har fått publik. Tre stycken. Nytt publikrekord. Ja. Vad ska du göra? Sätta in extra personal i berättkastet. Här blir det. Vad är min fil? Vad ska du med den? Jag vill snygga till dem adressen. Hallå. Hallå där. Ja? Jag är med Jonsson Ja, och jag är käller ut. Ja, och det där? Jag är fakir med spisen Det är spisen? Ja, jag kokar soppa på en spik Bretman <laughs> Junior Hallå, saftprins Vem? Ja, Oh, låt oss rymma till en vråp bland bergen oh, jag ska bara borsta spikskorna Ta mig på din arm Åh, oh, min lilla Kyss mig, Simpson Jag når inte upp Nej, du står ju på knäna Jag blev så matt Puls 195 Jag rusar motorn Det måste vara ödet Det måste vara kärlek Det måste vara underbart Det måste vara underbart Att givet din Stopp, stopp, stopp Givar och ödet mig besvart att vill ja, lycka fina ja, fri- och jag ger dig. Min är ja. i bakgrunden. Nej, ja, stopp, nej, nej. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, Tack tack tack. Skicka blommor till Krelldorsen. Ja, nu räcker det. Ja, nu. Ni är fakiren Lindstedt. Ja, i stället så Jag kommer i affärer. Ja, det är bra. Hur så? jag vill ju köpa ett paket tretomms Nej, jag säljer inte, jag köper. Han är skrothandlare Nej, jag köper brottare. Ja, vad är det med mig att göra? Jag vill engagera er som proffsbrottare. Vad ska jag göra? Fribrottas i en ring. Åh, oh, vad säger ni? Nej, vi ja, men vi kan väl resonera om, om så. Nej, jag men Karl Gustav. Nej. Vad sa du? Ja. <laughs> Överenskommits alltså. Ja, vi börjar med detsamma. Ja men jag då. Du blir min sekund. Vad ska jag göra då? Kasta in handduken i ringen. <laughs> Så gick hon 30 dagar ut i vår herres hagar. Från stad till stad vår hjälte for och besegrade sonen till mången mor. I vann han segrar trettio, alla de övriga 31. Han Hans stor berömmelse vann, men en enklare pojke man sällan fann. Åh oh, nej! hallo, oh, nej! Hallå, Kjellud! Oh, Tänk att källsta folk, de är så lika alla ved, va? Vänder man ryggen till så vänder man väg bara. Hallå! Kjellud! Ja, låt disken vara och komma hit. Ja, jag... Här kommer. Allvar på tiden var det bara hela tiden. Ja, jag höll på och cykla i morgon Japanien. 2,5 minuter för sent. Slöfock. Ursäkta mig, jag eh... jag är inte nöjd med dig. Eh, vad, vad är det nu då? Du har inte puttsat min krossnål idag. Ja, jag vet så mycket om ursäkt, men eh, det ah, var sånt så... så. lapri, lapri, lapri. Ja, kan så. Här. Här är nästa bit vad det för något. Naturligtvis. Om jag är mästare nu? Ja, just det. Jag är champignon. champion. Champion. Abrit med den ser det också så det. Är så. Ja, vad eh, vad det, det några mer? Ja. Lägg fram de röda brottabyxorna med guldtråden. Ska du gå på långpromenad? Nej, damernas sveckovärd kommer hit för att fotografera. Mm. Det blir en reportage. No. Och så kan du ställa fram dammsugaren, skurhinkarna, bakbordet, frukosten, lunchen, middagen och typ så att de tror att jag är lite pysslig. E vad ska du göra när de kommer då? Sitta och veva. Ja men nu ska vi säga någonting också. Ja, det här ska vi upp på en lapp här. Aha. och vad står det på den då? Att jag tycker alla gummor och rånrar. <gör> jo, det är sånt där som är hjärteknipande. Ja, det kan jag tänka mig. E ska du säga något mer? Ja, det är klart. Vadå? Att jag varje morgon innan jag stiger upp bakar en liten leverpastej. Ja, men blir det inte smulor i sängen då då? Ja, jag förstår, jag förstår. Alla kända människor bakar en Förstår Ja, du? naturligtvis. Ja, det var det. Eh, något mer? Klockan tre vill jag ha massage eh, Var då? Här såklart ja, Jag menar var på kroppen? Armarna Bara dem? Ja, det är bara de som jag har utanför sänktäcket ju. Sömntuta Känner du? Ja Så där säger man inte till den som är kamponerad Nej, just det Jag ska tala om det blir två kronor avdrag på månadslönen det Jaha Hur mycket två kronor från tre? Existensminimum <laughs> Hallå, boys Åh oh, Peggy, fort Åh oh, nej, min peruk ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej inte den, den svarta Jag känner mig sydländsk idag Åh oh, darling Peggy, da, dag, ett ögonblick Vad är mitt engelska lexikon? Oh ja. Charles Gustav, du ser bekymrad ut. Ja, det är Arnes Vad har han gjort då? Han har förlagt brottamattan igår Asch, det gjorde väl inget Jag hade knut en knut på den för att komma ihåg en sak Vad då, då? Att jag skulle rensa upp en brå uppe bland bergen Åh, oh, svita. heart Peggy eh, Var det någon mer? Ja, sekunderna lämnar ringen mm. oh. Charles Gustav, du är min typ Låt oss dansa Nu? Ja känner ut musik. Får jag lov till en liten nackseling? Nej, inte nu. Jag kom för att gratulera dig till dina 30 segrar. Ah, bagatell. Ja, jag vet. Min sista match var, var värst tycker jag. Mot vem var det då? Ja, must Oscar i Otterfolksfolketspark. Så vad gjorde han då? Jo, han tog en flygande mara på och kastade ut mig genom fönstret. Nej, hur gick det? Jag fick lösa biljett för att komma in oh, Vilken hjälte. Ja, jo! Ho. Här kommer jag med dietlistan. Vad ska jag äta idag då? Eh, åtta tårtor, tre limper med ost på och fem lite chokladred. Vilken matsedel. Kan man inte måste in, in bara en liten biff bland tårtorna? Nej, nej, nej, det är omöjligt. Det här ja. är brottardiet. Ja, men jag äter ju frukt dag nu. Nej, ja, jag vet det, därför du ska börja med marcipantårtan. Eh, det kan alltid där vara bra för en brottare. Jag tackar för det. Det bygger upp hans fysik. Ja, men jag ökar 25 kilo på en månad. Utmärkt, utmärkt. Jag kan knappt röra mig. Utmärkt. Ja, men ska han inte hoppa rep och sånt där då? Hoppa rep. Kanske vrida foten eller rubba ämnesomsättningen aldrig i livet. Just det. Han ska bara sova, äta. Okej, okay, rada upp tårterna på nattusbord och dra ner rölgardinen. Oled, Oled, oled Kinkilane, Koff. Ja, vad gör han? Han rekar ut vilken tårta han ska koft. börja med. Du ser glad jag, ut, skummist. Ja, jag kommer med goda nyheter. Jag, så har jag fått svenska dagbladet skuld, menarge. Inte alls. Se upp prenumerationen i med nu. Jag har en match. Mot vem då? Världsmästaren i fribrottning. Hästansikte, Jackson. Åh, oh, god old hästansikte. Han kommer från Amerika i morgon. Hoppas kapten blandar bort. Mm. Vad menar du? Ja, det finns så mycket vackert att se i Danmark. Tänka. utmanade världsmästaren, det här är din stora chans. Det här blir den stora matchen. Den går om två veckor. Hettan hästansiktet. Ja, men han kallas mest för vampyren. Oh, hjälp, Var är mitt luppsalt. Ja, ah. Charles det du ser blek ut. Ja, du borde ta en promenad. Ja, hämta bärstolen. Du kommer att slå honom. Med bärstolen? Mm. Nej, nej, nej, med din urstyrka. Jag vet. Vadå? Jag kommer att ge honom en inblick i socialsverige. Vilken del? Allmänna sjukkassan Ja. om en stund kommer vampyren hem hit och hälsar. Ja. Det ska bli... Eh, va, varför sitter du där i ett hörn av rummet? Vampyrens hörn är där borta. Ja, men det här är ingen ring. Det kan bli. Hur så? Jag vaknar på fel sida morse. <clears throat> Ni ska ju bara hälsa på varandra. Jämensan. Jaha. Eh, vad funderar du på? Men jag ska ställa mig i pattern när jag hälsar på någon. Nej, nej, nej låt bli det. Jag kan ta bensax på honom. Varför det? För att visa honom att jag är oberörd. Ja, men låt bli det också, alltså, hej! hej. Här kommer vi med vampyren Håll i, varför det? Jag kan förhasta mig e, Får jag föreställa, vampyren Lindstedt Angenämt <hör> Vad är det? Jag slog huvudet i hans klockkedja <hör> Vad var det? Vampyren Har han rabies? Ä, det är bara hans sätt att sätta sig i respekt Det han lyckas med <hör> <hör> e, ej, ej. Låt napsa. att nafsa oh, Är han inte skärmig armi va? E, får vi kanske bjuda på någonting? Ja, ta fram hundkexen och han här. där, där. Det här blir en värdig motståndare Han har vunnit 523 matcher 523? Då måste han ha varit med ombord när Columbus kom Före varje match dricker han fyra liter tomatjuice Fyra gånger 523, vilket pumpsystem Det är första gången han är i Sverige Verkligen, säg <här> Vad tycker man vampyren om den svenska etikskurkan? <här> alltså, och de svenska flickorna? <här> ja, jag förstår <här> Hade jag en fru ska låsa inen. <här> alltså, inte Men vad säger ni om... <här> Vad sa du? Jag frågar om man kände till någon bra kennel där han kunde få in inakonin. Nej, nej. Nu måste vi kila och möta pressen. Så so long boys. Ja, om tolv dagar möter du vampyren. Glöm inte att koppla honom till dess. Det här kommer att bli muntert. Hallå, hallå, Carl Gustaf, Carl Gustaf Men, oh, titta, det är farbror Fabian Hallå, hallå, he Carl Gustaf Och fan du Hur <laughs> blommar asfalten? Well, vi we kom från Amerika idag Utvandrarna <laughs> oh, Well, well, du har läst vad mamma har skrivit om och säga ah, Take it easy nu, Fanny Vi har inte kommit till Sweden för att prata inte och Det är det här är nej, nej, know, nej, know Det är han som inte brukar vilja höra talas om mig Nej, no, inte om mig heller Ja, men Fanny, jag sa ju <laughs> åt dig att vara tyst Yes, but Fabian, nej jag är inga butt nu inte Tänk på vad du gjorde på båten Vadå? Ja, du klävde över rällingen fyra gånger Och sen bråkade du på kapten för att de hade så höga trösklar mm. <hör> <hör> Hur länge har ni varit i Amerika? Åh, oh, lång, lång yes. Sen folk de vardagsrummen med sina ovänner var det mycket indianer då då? Ja, väl, well, när man skakar lakarna på morgonen så trillade ut flera män i stycken. Mm. Jaha. Ja. säg, hur började ni då? Ja, vi hyrde en prärie och slog upp tältet. Nej hur gick det? Ja, på natten så väckte sittning bull och så sa att det var hans tom. Oh. Ja. Well, det var bostadsskoj redan då, Sid. Ja, take it easy, Fanny. Mm. Yes. Eh, kände ni någon då, då? Ja, oh, väl, well, vi hade skinnstrumpar och jordfot i maten. take it easy. Oh, yes, ja, är <laughs> Fabian. Men det var väl, det var väl primitivt då, sådär? Yeah, yes, well eh, När man skulle meka upp eld Så fick man gnugga två bensindunkar mot varandra. <laughs> And, uh, well eh, Vad va gör ni själva då? Jag är eh, väl brottare. Ja, han ska gå en match mot vampyren om tolv dagar Vampyren? Han, han är världens biggaste råbuser ah, oh, <laughs> Ja, en utvandrare till <laughs> And, uh, how, how, blev du bråttare då? Ja, det var skummis Jonsson som upptäckte honom Jonsson? Ja, men det, det låter bekant mm, Yes, det finns ju bara 35 sidor i telefonkatalogen Take it är oh, yes, Fabian. Ja, jag har det Jonsson Jonsson, det, det är Hide Hissgummis Jonsson som blev utvisad Från över där alltså, Vad hade han gjort då? Han matchade odugliga vartrar mot köpta motståndare Och sen så slängde upp dem i titelmatch om världsmästerskapet Och lät dem få massor med stryk Aha, ma Massor med stryk Varför? Ja, för han satsade pengar på motståndaren Karl Gustaf har... Redan efter kan du putsa din kråsnål själv Jag behöver ingen... Kråsnål Vampyren, han är väldigt strång, Ja, jag vet. Men hur då? När jag hälsar på honom så drog han handen nu, led. Åh, oh, mig, I se. Ja, inte den här. Inte den jag, jag hälsar med utan den andra. Då. Ja, men hur ska det här gå? Mitt testament ligger i byrårådet. ganska gaskåpt nu. Oh, ju, Jusburken kommer att bona golvet med mig. Jusburken? Ja, han dricker fyra lite tomatjuice före varje match. We have to tänka, take en cigar Åh, oh, tack you, men har du något älstika då? Jag menar inte dig, take it easy Åh, oh, yes Fabian Åh, oh, nej no. Ja, vad är det? Lova att tänka på mig varje jul Yes, yes, jag har det Vadå, vadå? Well, vi, vi tvålar in Carl Gustaf här så, så vampyren inte får något grepp på honom No, no, det går inte Åh, oh, well, då vet jag Well, vadå? Vi två larinvampyren Tant Fanny är tyst yes. Well, well, jag har det well, well, då, vad då? Well, vi måste träna dig N När, väl well, då? Well, eh, på nätter så alltså, inte Skummis för veta något. Ja, det är elva nätter kvar till matchen Ja, det vet jag väl Du, du, du måste gå ner 25 kilo Jag måste hålla mig stillhet, säger de Ja, vem har sagt det? Eh, skummis Ja, det är bara bluff för att få dig otymplig Ja, det har han lyckats med Hur då? Ja, du får ju ha psykesslangan som ärmhållare <skratt> Hoppa rep det är helsande. 7001, 7002, 7003, 7004, 7005. Är det inte morgon snart? 7008, 7009, 7010. Ska vi inte äta vikning snart? 7014, 7015, 7016, 7007. Se till när det kommer till 10 000. Vad ska du göra då? då? Byta rep och hoppa tillbaka. Att springa i skogen, det ger kondition. Ja, det tycker jag också. Carl Gustaf. Ja? Stig av vägen och spring själv. <skratt> Tre nätter kvar. Armhävningar ger styrka. Tvärtom tycker jag. Fotare. Nej, jag åker inte. Nej, inte du. No. Sista natten. Lektion i brottagrepp. Nackssving. Åh! Oh! Backhammer oh! Tidande mor! Oh! Idag går matchen Nej Han svimmar Sver Sveriges Radio Matchen mellan vampyren och Karl Gustav Lins. Det ska börja strax jag sitter i Eriksdalshallen, det är mycket folk Och bredvid mig sitter Lindstedts farbror från Amerika Åh, oh, Amerika, det är ett underbart land Jag kom dit och Ja, ja ja, inte... ja, ja, ja, men det, det är inte det som är av intresse nu, jag menar Nej, eh, Säg, eh, vad tror farbror om matchen? Ja, ja Ja, tack för de orden, farbror Fabian Jag är säker på att de kommer att uppmuntra Carl Gustav till seger Och nu, är matchen ska strax börja Jag sitter i Eriksdalshallen, jag sitter på en stol Den fyra brän, det är äkta svensk hemslöjd Var är fan eh, Jag vet inte Hej, kommer jag? Ja, måste... men du har ju ett här. Är det det? Ja, just det. Ja, men väl, well, då ska jag be för förhälsad till Momo Gusti. Håman där är till Texas. Ja, men, fanny, fanny. Och look upp för Jesse James, mormor. Och glöm inte revolverhölstret när du mjölkar. Fabian. Ja, nej. Bindgumman. Jag, jag kan väl inte binda Momo Gusti, heller? Ja, jag menade fan nu. ja. så ja, Tyst, nu kommer vampyren. Sveriges Radio. Vampyren är här nu. Han stiger in i ringen. Han lyfter händerna och hälsar publiken. Ja, vi hörde gristerbjörnens karakteristiska lockrot När han hittat en burk honung och vill bjuda björnhornan in i iret För att titta på ätsningar Titta där, Carl Gustaf Ja, sannoliken, Sveriges Radio, här kommer linset. Han verkar lite trött, fyra man bär honom Han tar av sin barnkappan Två man tar av honom redarrustningen Han bär in i ringen Och han bär in igen När matchen börjar Kan du hör mig, mamma Gustaf? Hör du mig? Jag känner sig Tyst, gumma Vampyren anfaller han dansar runt med Lindstedt, Lindstedt utanför ringen Han är i ringen Han är utanför Han är på ringside På första parkett På ståplats Vampyren är honom i hälarna Lindstedt gömmer sig i biljettskiosken Vampyren anfaller Biljettskiosken i ringen Vampyren skakar ut Lindstedt Han kramar Lindstedt Länt sitter hårt åt Han kommer att förlora Och nu vampyren lyfter Lindstedt Slutet är nära Och där gick Lindstedt i golvet Nej vad nu? Åh, oh, Lindstedt reser sig. Vampyren ligger kvar. Vampyren besegrad. Lindstedt har vunnit. Fantastiskt ett under. Och nu, Lindstedt vacklar fram till mikrofonen. Lindstedt, det svenska lejonet. Ja. Åh, oh. oh, vad säger nu Lindstedt till det svenska folket? Ja, vi hörde Lindstedt uttrycka sin förtjusning över segern. Ja, det här var rätt åt Ja, nu fick de. våra pengar. Och de tog Egerik. M men vad nu? Vampyren ligger kvar i ringen och sover Yes, I know What, what do you know? Ja, yeah, I la piller i hans tomatljus before matchen Va? Tant Fanny? Tant Fanny jag vann yes, yes, Moralisk yes. segrare, Tant Fanny Västens vilda ros Och vad säger nu Tant Fanny, till det svenska folket? Oh, ah. Ugg, Tant Fanny har talat Well, then, så so ska be well, so momo, so jag väl frälsad till mamma Gusti Nej, nej, nej, nej, Ja, här har vi det. Pantbanken, firma Finkelberg, Finkelborg och Finkelstamja För detta äta Rubin och company. Mm, stackars gamla Arthur. Han förköpte sig på stulna rubinerna. Ja, strunt i det. Hej kommer jag. God dag. Va? Det är ju ingen här. Hallå? Är någon hemma? Vakna! Hoppa hoppa! Jag tror inte det fanns någon här. Jag vet Lägg tillbaks de där tre klockorna ni tog. Eh, klockorna? Eh, oh, ursäkta, jag stod i andra tankar Jag var flera mil härifrån. Det skulle ni säkert ha varit om inte jag hade kommit på er. Vad vill ni? Eh, jag vill träffa Herr Finkelberg. Han är inte här. Vad är han? Då? På treårssemester Men eh, då vill jag tala med Herr Finkelborg Han har rest utomlands, plötsligt. Herr då? Han har sex månader kvar. Eh, vem är ni då? Jack Jackson, en vän till familjen. Bara något särskilt. Ja, är eh, har skickat hit mig. Kassaskåps Harry? Det är en bra kompis det. Vad gör han nu för tiden? Fem år. Aha. Han har förstås larvat med fingeravtrycken igen Varför han skickar hit det då? Han sa att ni betalar högsta pris på diamanter Shh. Inte så högt Jag kan få priskontrollnämnden på mig Jag, jag, jag tänkte fråga er Vad ni säger om de här ja. Nej, man <laughs> Det var rar efter. Var har ni fått dem ifrån? Nej, ja, det, det är några gamla familjesmycken. Nej, ah, ja, men jag vet vilken familj som rör om dem. Vad försöker ni påstå att de är stulna? De inte det inte idag. Men det är klart att de inte är. Något som skulle aldrig falla mig in. Sånt är jag för smart för. Smart, säger ni. Och hiva fram en massa brännbart litter. Nu vet ni att det är brännbart? Nej, slå in. Det är den tidning som det står om stölden. I vilket fall som helst så bevisar det att diamanterna är äkta. Utan tvivel. Vad var ni som ni hette, sa ni? Jon hur mycket ger ni mig för diamanterna? Inte ett öre. De bränns för mycket. Men ni kan ju vänta tills de har svalnat lite. Ja, det var en bra idé. Jag lägger in dem i mitt kassaskåp. Det ja. Ja, det var det. Det, det blir 50 bagare. 50 bagare, vad då för? Förvaringsavgift. Och det. <laughs> ja. Som jag har hört det så har Snola Jakob Som har den andra respektabla tantbanken längre ner här på gatan haft lite otur Har han gett om kund rätt växel tillbaka? Nej, han skulle ha fått lite glitter från Schweiz Men innan hans filialföreståndare där han smugglade ut det så han fast Är det mycket? Det är sommarsäsongens hela kap Värt 190 000 rena gottpåsen Och där ligger det fortfarande gömt i en liten stuga halvvägs upp på Nall ja, men vad har det med mig att göra? En hel del Ni har just anmält er som frivilliga att hämta karamellerna Ja ah, ja, jag måste vara en idiot Ni får platsen ändå eh, Tack Ingen tid att förlora, ni åker till Schweiz nu med samma Ta reda på resväskan som gosakna ligger i Och sen smugglar ni den tillbaka hit med mig så fort ni kan ah, Vänta, vä vä vänta, vänta Hur vet ni att ni kan lita på mig? Hur, hur kan ni vara säker på att jag kommer tillbaka hit med resväskan? Jag har tänkt på det, ni får sällskap av män som ska hålla ett öga på er ja, Där ökte en chansen Är det någon jag känner? Inte än, men strax Piggy! Piggy! Ja, pappa Kom hit då. Ja, jag kommer Hon är intelligent, min Peggy Hon har gått i skola och förstår språk Vad är det, pappa? Vilken bakelse Åh, oh, hur vågar ni? Åh, oj, oj. Vad var den där rörfilen för? <skratt> ja, men jag sa ju att hon förstår språk Pappa, vem är den där apliknande parodin på en kar? Apliknande? Det är ju en förelämpning Ni verkar dum också, tycker jag Det är han också Det är därför jag valt ut honom för att fara till Schweiz tillsammans med dig Fara till Schweiz med det där? Usch jag skulle inte orka se honom varenda dag men Ni kan ju vända ryggen åt mig Ja tyst nu med båda två, det här är viktigt Ni måste ta reda på den där väskan innan snålar Jakob inneföret Menar ni att ni sker hans stulna egendom? Ja, varför inte? Nej, men det är inte rätt Jag menar, han stal den ärligt Men sen då? Ja nu måste ni stå på Jag råkar veta att Snåla Jakob har att ta med en ute han också ja, om de hinner för oss då Då tar vi av dem väskan och ordnar med en liten olyckshändelse varan Aha ni menar Just det det gör Pegg Hon är expert på sånt alltså. ja, ja. ja trevligare reseskap det har man ju haft Ja alltså så, sluta med det där kuttrandet nu ger er väg Snåla Jakob är mycket listig De två män han skickar vet inte vad väskan egentligen innehåller Men det är två av de smartaste Mest kvicktänkta män man kan tänka sig Hallå, jag hade Irma på alltjänst Irma på alltjänst Firma alltjänst Våran firma är bäst i sin bransch Våran Irma är på fest på bransch. Nej, inte Våran firma Ja, just det, firma Ja, ja det är Linsstedt och Källrud. Vi startar tjänst med spänst Vi är främst och sämst, ja Tar kallt för allt Vadå? Vadå? Nej, nej det gör vi inte, Adjö. Vem var det där? En trädgårdsmästare Hur vet du det? Jo, han sa att de skulle gå på bio kväll och fråga om vi ville komma hem och vakta ett frö Vakta ett frö? Ja, det, det tycker jag han kan låsa in i växthuset ah, Det är inte ett sånt frö uh -huh. Nej det är klart, han menade att vi skulle vakta hans pojke Alltså hans lilla frö nu får du bestämma Ska jag vara vakta pojken eller fröt? Prata nu inte. Har du förresten gjort någon nytta sista veckan? Ja, vad då? Ja, det är en massa det. Ja, vad då frågar jag? Ja, det är en väldigt massa saker. Jag frågade vad? Ja, det är en massa. Jo, ja, häromdagen så var jag om mjölkankoten på en bo bonde som var bortrest. Ja, hur gick det då? Jo, först skakade jag om kon för att få vispgrädde. Ja, sen då? Sen kom bonden hem och skakade om mig. Ja, det förstår jag. Och igår höll jag en urmakare-sällskap. Varför det? Jag hjälpte honom att få tiden att gå. Äh, du är en Ja. Ja, det bara springa omkring och lärare. Va? Jag försöker göra lite nytta någon gång. Men du gör ju också. Ja, du gör det. Ja. Hur var det till exempel när du ska hjälpa den där fryn plocka ihop tvätten? Ja, det var bra. Bra? När hennes man kom hem låg hon under till tvättkorgen. Hon kanske räknade handdukarna. Räkna handdukarna? Det var väl du som stoppade ner henne? Ja, jag glömde skaka lakanen Ja, men du ruml. Jag ah, ja, ja. tänkte den där gången du skulle hjälpa den där direktören med väskorna till tåget ja, men Det var väl också bra Också bra, oh, tackar. Ja. du slängde upp väskorna på tåget och politerade direktören. Ja, det kommer jag ihåg ja. Yes, ja, han skrek sig för att jag fick klistra nu var mun på honom. Mm. Du har ju hela huvudfullt med klistor Ja, vet han ne? Verkligen Ja, i skolan kallar de mig för klistorburken yes, Jag fastnar på alla frågor ja. Ja. Förvånar mig inte förresten, du är lika dum fortfarande Ja, det är ja, jag Jag tyst nu ett tag här, ja. vi har vi fått i uppdrag att sätta ihop ett telegram till ett brudpar Det kan jag Få höra Ute står hösten vi Hörra för öst Det är väl inga bröllopstelegram? Ja det rimmar äh. Du förstår vi ska skicka ett vackert och stämningsfullt telegram Ja nej. Det ska vara ord om, om Om bröllopsfrid i afton Klar och blid Ja nu Ord om lycka som jorden rymmer Men är så stor att en himlen skymmer ja. Ord oh, om drömda lyckoslott som ej blir saga blått Ja, evigt Ord oh, om evig kärlek, evig tro i deras ja, i labor ja, ord... Oh, de... <skratt> vad står du och för? Ja, det låter sig vackert då ah, <skratt> klart, ja, ja. Det är ett sånt telegram som vi ska skicka ett ja, sånt telegram har jag Ja, så jag, det Liten tuva, skälper stort lass Det är väl ingen bröllopstelegram? <skratt> Inte, ja, men det här då Ja Olika palla ödeslottor, Svensson fick Jönsons stottor. Nej Inga namn, sa jag. Ja, men då vet jag. Vad då? då? Mycket kärlek, lite flabb, törnens trös så många andra. Du rör ju ihop det. Ja, nu, nu har jag det, nu har jag alltså. Om ni hör något i luften som surrar så är det magen som kurrar. Magen som kurrar? Ja, vi inte bjudna. Akurt. Så är det vi som hörrar. Ja, just det. Lever i på. Ra ra ra ra. Ja må dem leva, jag må dem leva. Ja må dem leva ute i hurrar. Gustav. Ja, nej. det knackar på dörren. Ja, kom in. Är, det? Psst. Psst. är ni Lindstedt och ut. Pst, ja är, är det någon fler där? Ja Vem? Ni oh, Det var otur, det var otur, jag, jag ville träffa er ensamma Ja men då kan ni komma tillbaka när ni har gått Fint, vi ses senare Ja oh, hej så nej stopp hallå, hallå, Vad är det här för till? Uh, vem är ni? Jag har ett jobb åt er Åh oh, en kund, kom mm. in och slå er ner för allt det. Lägg upp fossingarna på skrivbordet, och ta en cigarr Ja får en också Inte du fedknobb No, eh, vad va kan vi stå till tjänst med? En hel del Det jag nu kommer att säga är mycket hemligt Ja, var inte orolig, vi ska inte säga ett ord Vi ska inte hålla på en gång ja, Bra, så här ligger det till mm. I Schweiz i en liten stuga Halvvägs upp på en viss alp Finns det en resväska uh -huh. Jag vill att ni åker dit, hämtar väskan Och för den hit i Sverige som en del av ert bagage Jaha, jaha. men vi måste naturligtvis få för veta vad som finns i väskan eh, Måste ni? Ja, naturligtvis, det är klart eh, eh, Ja, no, jag, jag ska tala om det uh -huh. eh, Väskan innehåller en viss sorts eh, hemligstämplad Sveitsisk snö Ja, vi skulle aldrig ha frågat En resväska full med snö? Eh, ja, det är en speciellt utvald snösort som är särskilt hal och lämplig för skidåkning ah, Ja, räknar med brok ah, ah. Det, säg, vad ska ni göra med den där snön då? Jo, om den där här snön håller vad den lovar så ska jag importera den i större skala <laughs> Ni kanske ska börja sälja snölykter? Eh, nej, jag ska bygga en backhoppningsbacke Ja, men vad är det för fel på våran snö här hemma då? Är det inte vit nog? Eh, som jag sa så är det här en speciell sorts snö, va? Och för det andra så ska jag bygga hoppbacken till sommar. Ja. Ja, vi förstår. Det måste alltså vara ett stort projekt. E, mycket, mycket. Ska ni inte göra en skiskobana också? E, hur så? Jag menar, i så fall kunde vi åka hem över Nordpolen och ta med oss en påse is hem. E, nej, tack. Se bara till om ni behöver. Vi kan alltid plundra kylskåpet här på lite sätt. No. Nå, tar ni jobbet eller inte? E, vi tar det med förtjusning. Inte jag. Vi åker omedelbart till Schweiz. Inte jag. Varför det? Jag kan inte prata sveisiska. spelar ingen roll. Du kan jodla där fram. Oj oh, hej oj oh, hej Och oh, så här mycket snö, så har jag, har jag aldrig sett på en gång Oj oh. Här har vi stugan Det var den bästa bergsbestigningen jag varit med om Kom Peggy Snå på Ja jag kommer så fort jag kan Det är inte så lätt man inte tro ja, för det Jag klättrade ihop upp hit och det gick bra oh. Ja, men ni går inte klädda i snev, kjol och höga klackar, inte? Ja, Det är ju ett eget fel. Varför har ni klätt er för promenad när ni ska klättra i Alperna? Ja, man vet aldrig. Man kan ju möta någon. Vem då? Någon lurvig hemsk snöman. Hmm, en sån har jag redan träffat. Va, va, har ni? Va, vad då? Jag har ju varit fastbunden vid er med det här repet de sista fem timmarna. Ha, mycket roligt, Peggy. Nästa gång ni hänger över ett brådgjup ena änden på det här repet, så säg bara kniv till mig. Kniv? Mm. Jag förstår inte alls vad alls ni menar. Ni kommer att göra det när repet går av. Oh, aj, nej, nu får ni sluta ge mig örfilen. Ja. Mm, ja. Ni glappar för mycket med mun, John ja, Jag vet det, det är jag som vevar igång kaffereppen hemma Ta och veva inne här i stugan istället för att stå där och förstöra utsikten mm. Vad milda makt, vad var det där? Ja, jag vet inte Josie Björling kanske? Nej, det är omöjligt Varför det? Vi är ju i Alperna, så högt går inte han mm. John, titta John där nere Någonting rör sig ja, Ni har rätt, det, det, det är två som rör sig det, det måste vara de där männen som Snåla Jakob skickat ut efter resväskan. Vad ska vi göra? Vi kan ju inte komma härifrån utan att de får syn på oss. Jag vet, jag vet. Vi går in i stugan och när de kommer så säger vi att vi är guider. Ah, en bra idé. En mycket bra idé. Eh, vad kommer ni på nu då? Jo, som guider så erbjuder vi oss att visa dem närmaste vägen ner härifrån. Ja, men vi känner ju inte till närmaste vägen. Ha, det har vi visst. En liten knuff i ryggen på dem i rätta ögonblicket och de kommer att flyga iväg ner i källarvåningen fortare än kvickt. Ja, ja, ja, ja, Det, här är livet. det finns ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Åh, oh, massor av frisk luft och ren vit snö. Vi oss med stora holly, holly, holly, holly. Karl stäng av den där missluren. Jag gillar att ju. Ja, det låter inte så. Ja, jag jodlar på schweiziska. Verkligen. Ja, ja. Jag kan jodla på ytländska. Ja, så det låter inte en jodling. Inte? Nej. Jag vet det, är bara för att repen sitter för hårt. Ja, det gör det på mig också, men jag får inte sån där oljud. Nej, men din rep där sitter inte runt halsen. Så sluta och klaga nu. men den här farten kommer vi inte upp förberget den här veckan. Sparka in fötterna i snön så du får fotfäst. Sparka in dem, jag försöker sparka ut dem. Så, så raska på nu, klättra istället för att prata strunt. Jadala, Och vad var det, är det där är nu då? Ekot. Ja, det kan jag tänka mig. Jadala, jag är stengeten Lindstedt. Ja, inte nu, sätt igång. Den här gången går du först Aha, ja. Här ska klättras. <hålland> nej, ja, <åh>, nej. <hålland> då blir det kittlas. Vad, vad, är, vad är det nu då? Ja, det är det, det sig. Jag. jag gör med det. ingenting. <hålland> du kittlar mig med din fjäder som ligger i Tirolerhatten. Det kan jag inte göra. Jag är ju här nere. <hålland> måste det måste vara en lång fjäder. Men sluta med den och klättra upp till stugan. Jag är redan här. Jag har stått där och glod den. Du drar då. Ja, just Ett, två, tre. Åh, höj! Åh, nej! Ho, ho, Åh, nej! Vad tog du vägen? Var du din tjocka pöskon? Jag ringde mitt i mitten till luften. Ja, vad gör du mitt ut i mitten till luften, va? Ja, vad tror du? Ja, du kanske väntar på en helikopter. Nej, ja, jag väntar på att du ska dra upp mig, så jag kan ge dig en blå Aha, ah, ah, du behöver inte skrika för det det var inte mitt fel. Du ska stanna kvar på berget. Stanna kvar stenen som jag fast i lossnat följde med. Lägg tillbaka stenen med saman, det är inte din. Dra upp mig sa jag, dra upp mig. Ja, jag ska dra upp, ett, ett, ett två, hej! Och hej, och och igen. Oj. Och här kommer han rymdernas rymdman, pin upp nummer ett. Oj. äntligen. Karl Gustaf. Ja. Om någon bar mig nämna en större idiot än nu så skulle jag inte kunna det. Det är därför att du är så blygsam, äh, tyst med det nu. Nu måste vi sätta igång med jobbet. Hörru, vi går in i stugan, hämtar resväskan med snö och sticker. Just det. Ja. Vad vill ni? God dag idag. God vi är uta och Lindstedt. Vi ska hämta feska och ljuga. Vi ska hämta en väska i en stuga. Ja, just det. Jag förstår. Peggy, det är till dig. Släpp in dem. Ja, ja. Stick på in. Tack för det, tack för det. Ja, för, alldeles, för alldeles. Jag sa inte till dig. Åh, oh. goddag mina herrar Och eh, välkomna Tack för det, tack för det Säg, är det ni två som rör om den här stugan? Nej då, inte alls Vi vilar bara ut här Vi Jaha. är guider nämligen Så, ja, säg mig Hur kunde någonting så vackert och förtjusande Bli guide här i Schweiz? <laughs> Jag jodlar så då? Men... Jag menar inte dig <laughs> eh, nu, nu när ni känner oss Kanske ni vill tala om vad ni gör här Ja, vi vet letar efter en resväska Som har blivit kvarglömd här eh, Har ni hört det för på hotellen här omkring? Nej, vi råkar veta att väskan lämnas kvar här Åh, oh, ni menar resväskan med... John, det ja. finns inte någon resväska här. Ja, men ni måste. Mist det var en stor krokodilväska. Ah, ah, ah. Min farbror Fabian han åkte på bröllopsresa med en stor krokodilväska han. Verkligen? och vad hade han i väskan då? En krokodil. Aha. Och varför skulle han åka på bröllopsresa med en krokodil? Han var gift menade vad tant han fan nu? Jag slutar med det där nu. Ja jag är ledsen att vi inte har någon väska här. Kanske ni har kommit till fel stuga helt enkelt. Ja men det här är ju enda stugan på hela berget. Men ni kanske hamnar på fel berget. Jag tror jag inte. Nej vad ska vi göra Ja vi måste ringa hem till vår uppdragsgivare och höra om det här är rätt stället. Hatten från hon han använde hjärnan han smarta ah nej klara <skratt> Förlåt, får vi låna er telefon? Ja visst, naturligtvis. Eh, tack för det. Eh, var är den någonstans? Eh, nere vid foten av berget. Ja men det är inte alls långt till telefonen. John och jag, vi vet en kort väg ner till foten av berget. Intressant, sant, John? Ja, en mycket kort väg. Ja, då kanske ni vill ha vänligheten att visa oss där. Ja, gör det va? Jo, strax här utanför så går det en gångstig alldeles efter berget som ni följer. Ja, håll bara till höger. Ja, vi efter. förstår det. Ja, sen går ni över glaciären. Ja, håll bara till höger. Vi förstår det. Sen följer ni bara bergstigen igen. Ja, och så håll ni förstås till höger. Ett ögonblick. Varför måste vi hålla till höger? Det är därför att till vänster är det ett bråddjup. Är det? det mycket djup djup. Ja, det är det djupaste och farligaste och mest hårresande bråddjupet i hela Schweiz. Jag var inte det? det. Ja, ja, tycker det låter mycket enkelt. är ja, vid Fotnaberg finns det alltså en by och ett hotell. Vi går genast ner och telefonerar. Ja, gör det. Och om ni följer våra instruktioner om vägen så kommer ni att vara nere från berget fortare än ni anar. Vem är det? Jag det, lugnt. det är inte hotelldetektiven Det är jag, vacker John Vacker? Var då någonstans? Ja, hörni, jag kommer inte hit för att bli förolämpad Inte? Var brukar ni då gå? Då? Ja, då går Jag till. Jag går inte någonstans Shh. Prata inte så Folk kan ju tro att jag har en kar på rummet Ja men det har ni också Ja det är ju en smaksak förstås Tack för komplimangen, långhåll med 1957 Det är inte 1957 än Nej jag vet det men det blir det tills vi kommer hem igen Och ni får röska galler Tyst med rolig skorp hur länge ska jag förresten sitta inspärrad i det här förfärliga hotellrummet? En liten tid till bara. Jag har varit nere vid järnvägsstation. Nästa tåg har gått. Va? Mm, det går ingen tåg i imorgon. Ja, det är ju snyggt. Sitta fast i en alpby med juveler för 190 000. Ja, vad som mest oroar mig det, det är att de där två andra kan dyka upp och börja inventera den här resväskan. Ah, det är ingen fara. De där två ser vi aldrig mer. Följde de våra instruktioner så har de gått vilse bland snödriverna för länge sedan. Det kommer att ta veckor att hitta dem. Har vi, har vi trampat fram i snön i timmar Och på en har vi inte sett en skymt den där byn Jag är rädd att vi har gått vilse, Carl Gustaf jag, jag tror inte de där två var viktiga guider så de, de ville att vi skulle gå vilse Carl Gustaf sluta hacka händer. Ja, jag, jag fryser. Var inte löjning, du har ju en varm och präktig övråk, eller hur? Ja. Ja, tjocka och fodade stövlar. Ja. Ja, kan du då frysa? Du har dem på dig. Ja, naturligtvis. Du skulle inte kunna bära våra ryggsäckar om du hade allt det här tjocka på dig. Ja, men jag men kunde ha fått försökt. Var nu inte så självisk. Du ska alltid ha det bästa av allting. Du ja. har aldrig varit med en sedan. Ja. Carl Gustaf, vad, vad, vad, vad, vad tog du vägen? Hjälp mig! Vad, vad, vad gör du där nere? Jag vad gillar de om? Titta på, mitt huvud går omkring för sig själv Nej inte, du har ju bara sjunkit ner till hakan i snö alltså, ja, ta bort din kalla nos och röra på mig Hjälp mig upp, Jag rör inte ditt öra Ja men det känns vått Jag rör dig ju inte, säger jag <skratt> Vad sa du, Arne? <skratt> Arne, men bort huvudet du flåsade med ansiktet Det är inte jag, ser du inte att det är en sank Bernhards hund? Vad likar ni vara? <skratt> Carl Gustav. Karlgöstar vi är räddade Va? Den som rår om den här hunden kan inte vara långt borta Jag ska ta reda på honom du stannar här Gå inte härifrån Jag, ja, jag Oroa dig här. inte nu hunden gräver ur det. Hej, hej så länge hej. Sluta skälla med och ja, Det är bättre jag godtar det som ursäkt Ja men sluta direkt Jag vet att du ångrar det. sluta grina Fin hund fin hund Nej nej Du blir flicka med ansikte ja, men Om du är där vänlig så kan du lika bra gräva ut mig härifrån Ja, gräv ut men sparka bort snön med tassarna Grev så att jag är ett benen på så hundkex Ja, det är det. Nej men sluta, jag får ju all snön i mun Nej men grev åt andra hållet din tjockskalle Du grev över mig Få inte driva med mig Ja, det är bättre, fin hund, fortsätt bara Grev ut Carl Gustav i frysboksen nu Tack, titta, titta nu är jag fri Duktig hund, nu ska Carl bara smaka lite på det som finns i kaggen Då har de halv fem Sitt vackert Stå stil med den Carl Gustafran en nu. Typ. du. känns det bättre. Vad är det nu då? Jag tog ju bara några droppar. Snåljobb. Ja, där har du. Carl Gustaf! Carl Gustaf! Ja? Oh, där är du. Har ja? hunden hjälpt dig nu ur Ja, men inte gratis. Jag, jag kan inte hitta hundäggaren. Kan du inte? Nej, ja, men det gör ingenting. De här Sankt Rennas hundarna förstår. Det är guidehundar. Vi vill bara följa honom så leder oss till byn. Oh! hör, han förstår. Kom nu så sticker vi och du ser till att han inte försvinner ur sikte för oss. Lita på mig Arne, jag tänker inte släppa honom ur sikte Ja, jag önskar man kunde lita på det. Ja, det kan du. Det är hans tur att bjuda på nästa omgång. Det här har vi byn nu. Vi är räddade till slut tack vare den här förnemliga Sankt Bernas hund. Ja, Arne. Oh! Ja, det är underbara djur, Carl Gustaf. Ja, Arne. Se på honom. Va? Han ledde oss mil efter mil och snö och is och kyla. Titta på honom. Han viftar på svansen lika pigg och utvilad som när vi startade. Ja, Arne. Arne ja? Får jag sätta ner honom nu? Naturligtvis. Naturligtvis. Du, nu måste vi ringa på uppdragsgivare och medeladrelse för att han inte fanns i stugan ja. ja, jag ska fråga de här två som kommer här vad närmaste telefon finns Ja, gör det Hallå, ursäkta mig Ja, vad är det? Kan ni tala om för oss vad närmaste telefon tjask ligger? Ja, då Ni lutar er mot den eh, Tack så mycket För all del Det var hemskt vänligt Tänk att det finns så hyggliga människor man... Men... Oh, det var ju mm. dem! Det var ju guiderna Det var det, ja. tjockskalle och de hade krokodilväskan också Vilken tur, de har hittat den åt oss Hittat, de har stulit den De är ett par atomspioner äh, Vad pratar de, varför skulle ett par atomspioner skäla en väska med snö? Det är ju tungt vatten äh, Idiotiskt Kom, vi måste efter dem där få ta tillbaka väskan ja, men... jag, jag har en plan så Vadå? Jo, vi köper en likadan väska som de har Och så följer vi efter dem och byter väskor ah, nej, nu är vi dina sönda väskor Tack Carl Gustav, jag måste erkänna att jag har något speciellt visst Ja, du har ett stort huvud Här har vi Göteborg. Nu dröjer det inte långt stund förrän vi har kommit av den här båten och sitter på tåget till Stockholm. Det här är bara en sak. Hur ska vi få en hel väska juveler genom tullen? Det har jag tänkt på. Ja, hur då? Jo, när en tullman har gått igenom en väska så sätter han ett kritmärke på den för att beteckna att den är genomgången. Ja, ensen Vi sätter dit kritmärket själva. Och när tullman ska gå igenom väskan så säger vi att det redan är gjort. Ja, men det låter bra. Men vad ska vi göra åt de där två typerna från Alperna då? De har ju dykt upp igen. Ja, de där två dumbommarna kan inte göra oss någonting nu. John, stanna här och vakta väskan medan jag går och samlar ihop mitt bagage. Ja, ja, ja. Mm. Carl, Gustav. Carl Gustav. vi är redan i Göteborgs hamn och du har inte bytt väskor än. Jag väntar på detta ögonblick. Ja, men se till att du inte missar det bara. Jag nej, nej. Och en annan sak. Mm. Vet du vad jag har i den här väskan som vi ska byta med bovarnas? Nej. Klockor Klockor mm. Just det Dussinvis med veckaklockor Jag har satt dem på ringning om tio minuter Vad menar du? Jo, de där skurkarna har våran väska med snö va? Ja, ja och så byter vi till oss deras väska och så får de vår som är full med klockor Ja, men sen då? Och sen åker de fast i tullen för att de har försökt att smuggla klockor Ut, nej <laughs> Det var de om man blir Ja Vad <laughs> står du och flinar för? <clears throat> Ja, jag bara... Du ska inte tänka, det sköter jag om Gå upp på däck med väskan och vänta där till jag har tagit reda på vad bovarna är någonstans Ja, nej. Ja. Opsan, ursäkta mig. Men, ni, vad, vad, vad vill ni? Men, vad skaffas ni för? Uh, ursäkta, det Det var en väldigt stilig krokodilväska ni har där va? Ja, jag önskar Den ser precis lika ut som min, titta bara. Va? Om man ställer dem bredvid varandra så kan man inte se någon skillnad. Uh, nej, dem. Ni, ni, ni kan ju blanda ihop dem. Eh, inte då, man kan ställa dem sida vid sida. Såhär, eller blanda om varandra så eller lägga dem under varandra. Man kan inte se vilka som är vilka va? Nej, ja, nej men, jag, jag kan det inte. Nej, men jag kan det. Kan ni? Ja, det är fint. Det här är min väska. Är det er? Ja. det. Den tickar inte. Hej, hej, vänta där. Hallå, hallå. Och kom ja, där in, Raskar på fort. Vi ja. måste gå i land nu, för det ja, ja, men Peggy. Jag måste ska sett fart på benen. Ja, jag ja, kommer. Vi har gått om tid. Ja, nu går de gått om tid alltid. En hel väska full med tid. Carl stav. Halgo stav. Ja, herre. Janne. Ja. Vänta tills jag berättar vad som har hänt. Vi har inte tid med det. Jag har inte hittat skorkan än. Ja, men jag har. Var? De, de, de är just på väg i land. Och det lät dem om din treska. Det får tid väskan. Jag måste byta den det är det för sent. Nej, men alla. Jag det är ingen tid ja. förlora. Nu, nu är det vår tur. Här kommer tullkontrollen. Hur ska det här gå? Ryck upp er, John. Mm. Försök att se oskyldig utomisne. Mm. Ja, om ni kan det med det där ansiktet. Eh, varsågod du stick fram här. Har ni något att förtälla? Ingenting. Vår väska är redan genomgången. Ja, ni ser kvitmärket här. Jaha, ja, har jag saknar det är min sak är klar. Varsågod, fortsätt. Sluta nej, nej, nej. släpp inte in de där två. Det där kritmärket är falskt. Vad sa ni? Nej, ja, jag menar, mänskliga filmer smugglar gods. Nej, smugglar nu, nu gäller det som de sig. Stick, peng, stick. det. Håll ska ni få i Bort med labbarna, det. kan gå själv. Håll ja, i och ta med deras Håll och ni, min herre, ja, vi är skyldiga rätt stort tack. Aha, ja. Jag han bara kika lite i den där smuggelväskan men jag skulle gissa att de får minst 15 år för att de försökt smuggla in allt det där. Ja, det är rätt åt dem. Arne, oh, oh, oh. Alltså du kommer nu, jag har fixat allt ihop Jag bytte väskor Gjorde du? Jajamän, sån allt gick efter beräkningen då Du har gått miste om allt det roliga Jag tror inte det mm, Och som jag sa här till Tullkontrollen här Så är det då oskickande de två skurkarna Försöka smuggla land saker till. Ja visst. Vi oh, jag, jag förstår inte att folk kan bära sig åt på det här viset jag, Om jag hade någonting att förtulla så skulle jag öppna min väska på Vigaveln oh, Arne, <laughs> oh, får jag prata är det det tyst är nu ja. Släng upp väskan på disken här så de får gå igenom oh, det. Oh, det. Ångra, så får han inte Arne mm. på Karl sig från vad va, va, va, va, va, va, va, va är det nu då? Ingenting särskilt, det är bara att jag har bytt ut de här väskorna förut. Vad va säger du? Då, då är den här väskan full med knockor då? Ja, hör bara. Ja men... Det, Någonting att förtulla här? Eh, jag, eh, nej naturligtvis inte. Jag har inte dog. dugg, jag, jag, har, jag har ingen väska, jag är ingen väska. Den här väskan tillhör att jag har hans väska. Jag, kom, nej, och, jag, och, jag, väska, nej, men har, nej hjälp. Kom. Nej, nej, nej, nej. Aha, uh, klocksmugglar! <skratt> nej, det är misstag, det är mina klockor, min personliga egen om jag har så svårt att vakna på morgonen. Ja, oh, nej. nej, nej, klockan klämtar för ja, mig! För